Робін Гобб. Королівський убивця. Роман. Читає Рік Санчес. Шукайте аудіокниги в моєму виконанні на YouTube та Telegram. За пошуком Рік Санчес читає. Пролог. Сни і пробудження. Чому заборонено записувати конкретні відомості з магічної науки? Можливо, ми боїмося, щоб ця наука не потрапила до негідних рук? Напевне, завжди існувала система навчання, яка мала забезпечити, аби магічні знання передавалися лише тим, що пройшли відповідний вишкіл і були визнані гідними володітиними. Та хоча ця система видається похвальною спробою захистити нас від негідного використання таємних знань, вона повністю ігнорує той факт, що магія не походить із такої науки. Схильність до певного роду магії є або природженою, або ж її зовсім немає. Наприклад, здібність до магії, відомої як скіл, кровними узами тісно пов'язана з королівською династією провісників. Але вона також може виступати як дикий спалах у людей з поспільства, байдуже з внутрішніх племен чи з зовнішніх островів походили їхні предки. Людина, навчена скілу, спроможна дістатися свідомості іншої людини, незважаючи на відстань, і прочитати її думки. А ті, скіл яких особливо сильний, можуть вплинути на ці думки чи спілкуватися з такою людиною. Це вміння вельми придатне для ведення битви чи збору інформації. Народні перекази оповідають про ще старішу магію, звану вітом. За наших часів її зневажають. Мало хто зізнається, що має такий дар. Кажуть, зазвичай, наче він трапляється в сусідній долині або ж по той бік далекого гірського пасма. На мою думку, це колись була природна магія тих, що жили на землі не як осілі мешканці, а радше як мисливці. Магія тих, хто відчуває спорідненість із дикими звірами в лісах. Кажуть, що від дає змогу говорити мовою тварин, а ще застерігають, наче люди, що надто довго або надто вдало практикують від, стають такими ж тваринами, як і ті, з ким вони пов'язані. Але може це лише байки? Існують ще магії загрожі. Хоча я ніколи не міг здогадатися, звідки взялася ця назва, це вміння одночасно випробувані і підозрілі. До їхнього числа входять читання з долоні, ворожба по воді, тлумачення відблисків у кристалі та багато інших магій, що намагаються передбачати майбутнє. До окремої безіменної категорії належать магії, які викликають фізичні ефекти. Невидимість, левітацію, рух чи життя в бездушних предметів – усі магії давніх легенд від летючого крісла сина вдови до магічної скатертини північного вітру. Не знаю людей, які б запевняли, наче володіють такими вміннями. Схоже, що це лише легенди приписують їх людям давніх часів чи мешканцям далеких земель, або ж істотам з міфічною чи майже міфічною репутацією – драконом, велетням, старішинам, Іншим – зьобоголовцям. Я зупиняюся, щоб почистити перо. На поганенькому папері моя писанина то плутається повутинною, то розпливається ляпками. Але не братиму довгого пергаменту для цих слів. Ще ні. Я не певний, чи слід їх записувати. Питаю себе, чи варто взагалі заносити їх на папір? Чи не краще передати цю науку від уст до уст тим, хто її гідний? Може й так. А може ні. Знання про такі речі, про те, що ми сьогодні вважаємо очевидним, може одного дня стати дивом і таємницею для наших нащадків. У бібліотеках небагато знайдеться про магію. Я тяжко працював, вислідковуючи нитку науки у клаптиковій ковдрі інформації. Знаходив у ривчасті посилання, непевні натяки і це все. Кілька останніх років я громадив їх, зберігаючи в пам'яті, маючи намір перелити ці знання на папір». Викладу те, що знаю з власного досвіду, а також те, що я вишукав. Може, придасться якомусь нещасному безумцеві з майбутнього, подібне до мене, побитого в бороні з власною магією, може, відповість на його питання, але сідаючи до роботи, я вагаюся, хто я такий, аби протиставляти свою волю мудрості тих, що йшли переді мною. Чи я маю попросту викласти методи, завдяки яким обдарований вітом може розширити засяг своїх дій або прив'язати до себе живу істоту? Чи я повинен детально описати тренування, яке слід пройти, перш ніж розпізнати в себе скіл? Чарами загорожі, як і легендарною магією, я не володів ніколи. Чи маю я право видобувати їхні таємниці і пришпільювати їх до паперу, наче метеликів чи сушене листя, зібране для вивчення? Я намагаюся обдумати, що можна зробити з таким знанням, здобувши його незаконно. А це веде мене до міркувань, що ж я сам здобув завдяки йому. Владу, багатство, жіночу любов. Сміюся сам із себе. Ні скіл, ні від, ніколи нічого подібного мені не пропонували. А якщо і так, то я не мав ні спириту, ні амбіції, аби скористатися з пропозиції. Влада. Не думаю, щоб я колись хотів її заради неї самої. Інколи я її прагнув, коли мене принижували або коли близькі мені люди страждали через тих, хто надуживав своєю владою. Багатство? Насправді воно ніколи нічого особливого для мене не значило. Від тієї миті, коли я незаконний онук короля Шрюда дав йому клятву вірності, він завжди стежив, аби всі мої потреби вдовольнялися. У мене було вдосталь їжі, освіти, як мені часом здавалося, аж забагато. Так само і одежі, від простої до дратівливо розкішної, а часто навіть монета друга на власні потреби. В Оленічому замку, де я різ, також вважалася достатком і перевершувала навіть мрії більшості міських хлопців. Любов? Гаразд, моя ковбила Сажка відчувала до мене стриману приязнь на свій власний спокійний лад. Пес на ім'я Нюхач був щиро мені вірний, і це загнало його в могилу. Але безтямно мене любила собача терьєра, і воно теж загинуло. Тримчу від думки про ціну, яку сплачена за любов до мене. Я завжди був сам, самотністю людини, вихованої між інтригами і оточеної таємницями, самотністю хлопця, що нікому не може довірити вміст свого серця. Я не міг піти до Федверна, придворного писаря, який хвалив мене за гарний почерк і добре нарисовані ілюстрації, та зізнатися, що я вже був учнем королівського вбивця, а отже не можу продовжити його писарську науку. Не міг також відкрити чейдові, моєму наставнику з дипломатії ножа, брутальну жорстокість, яку я витерпів, намагаючись збагнути скіл з учителем скілу галаном, І нікому я не смів одверто зізнатися у проявах моєї схильності до Віто. Стародавньою звіриною магії, про яку сказано, що це збочення і ганж для всіх, хто її вживав, навіть Моллі. Моллі була найціннішим скарбом, істинним притулком. Вона не мала геть нічого спільного з моїм повсякденним життям. І йшлося не тільки про те, що вона була жінкою, але й це було для мене таємницею. Я зростав майже винятково в чоловічому товаристві, був позбавленим не лише рідних батьків але й будь-яких кревних, які б відверто в цьому зізналися. У дитинстві мені довірено було у піці Баріча, грубуватого стайнічого колись правої руки мого батька. Моїм щоденним товариством були конюхи і вартовці. Уже і тоді серед компанійців-вартових траплялися жінки, хоча і менше, ніж тепер. Але вони, подібно до компанійців-чоловіків, мали свої обов'язки та власне життя і сім'ї поза службою. Я не міг зазіхати на їхній час. Не було в мене ні матері, ні сестер, ні тіток. Не було жінок, які б дарували мені ту особливу ніжність, що кажуть притаманна саме жінкам. Нікого, крім Моллі. Вона була на рік чи два старша від мене і росла так само, наче стеблинка трави, що пробивається крізь щелину між камінням бруківки. Її не могли розчевити ні напади гніву вічно п'яного батька, ні виснажливе поксагдення дитини, що намагається витримати видимість домівки та сімейної справи. Коли ми з нею познайомилися, була дикою і обережною наче лисеня. Вуличні діти називали її молі «розквашений ніс». Часто носили сліди побоїв, завданих її батьком. Попри його жорстокість, опікувалися ним. Я ніколи цього не розумів. Він бурчав і лаяв її навіть тоді, коли вона після чергового його загулу тягала його додому і вкладала в ліжко. А прокинувшись, ніколи не відчував докорів сумління за своє пияцтво та грубі слова. Були тільки все нові докори. Чого крамничку не прибрано, а підлога не посипана свіжим зіллям? Чого вона не доглядала за вуликами, раз у них майже немає меду на продаж? Чого вона не припильнувала за вогнем під казанком і злоєм. Я був німим свідком таких сцен частіше, ніж міг запам'ятати. Але попри все, Моллі росла. Одного літа вона несподівано розквітла в молоду жінку, через ністі якої підкорила мене і сповнила захватом. Та здавалося, вона не усвідомлювала, що я німію, зустрівшись з нею поглядом. Жодна магія, якою я володів, ні скіл, ні вид, не могла захистити мене від випадкового дотику наших рук чи порятувати від зніяковіння, в яке вганяло мене дивої її усмішки. Чи я повинен систематизувати її розвіяне вітром волосся, чи детально описати колір її очей, що мінився від темно-бурштинового до карого, залежно від її настрою і кольору сукні. Піймавши оком посеред ринкового натовпу зблизьки її шкарлатної спідниці і червоного шаля, я раптово переставав помічати будь-кого іншого. Ось магія, свідком якої я був. І хоч можу викласти її на папері, ніхто інший не зможе так уміло нею скористатися. Як я до неї залицявся? З них з грабною хлоп'ячою галантністю, наче простак, що витріщається на диски, якими крутить жонглер. Вона знала, що я в неї закоханий ще до того, як справді закохався. Дозволила мені упадати за нею, хоча я був на кілька років однею молодшим, не належав до громадки міських хлопців, і, наскільки вона знала, не мав особливих перспектив у майбутньому. Думала, що я хлопець Писарчук, попихач у стайнях і посильний у замку. Ніколи не підозрювала, що я бастард, невизнаний син, який виштовхнув принца Чіверлі з його місця у династії. Уже це було достатньо значною таємницею. А про мою магію та іншу мою професію вона не знала нічого. Можливо, тому я зумів її покохати. Напевно, тому я її і втратив. Я дозволив таємницям, провалам та болям інших моїх життів надто мене поглинути. Була то магія, щоб її вивчати, таємниці, щоб їх вивідувати, люди, щоб їх убивати, інтриги, щоб вижити. Оточений цим усім, я ніколи на думках не покладав звернутися до молі по крихітку надії та розуміння, в яких мені відмовляли деінде. Вона була поза цими справами незаплямована ними. Я дбайливо оберігав її від найменшого дотику якоїсь із них. Ніколи не намагався втягнути до мого світу. Натомість приходив до неї, до рибальської і портової дільниці, де вона у своїй крамничці, продавала свічки та мед, робила покупки на ринку, а інколи прогулювалася зі мною узбережжям. Моєму коханню достатньо було самого її існування. Я навіть не смів сподіватися, що вона відповість на це почуття. Настав час, коли, навчаючись скілу, я впав у такий глибокий відчай, що вже й не думав вижити, не міг простити собі, що виявився неспроможнім ним. не мав навіть гадки, що для інших мій провал нічого не важить. Приховував свій розпач у грубуватому відстороненні. Дозволяв пробігати тижням, не бачачись з нею, навіть не переславши їй слівся, що я про неї думаю. Врешті-решт, коли мені ні до кого було більше звернутися, я спробував її розшукати. Надто пізно. Одного полудня я прийшов до свічної крамнички Меліса з подарунком в руках, аби побачити, як вона йде звідти. Не сама. З Джейдом, гарним плечистим моряком із масивною сережкою у вусі у повному розквіті своєї мужності. Я, непомічений, розгромлений, сховався і дивився, як вони йдуть, тримаючись за руки. Дивився, як вона йде, дозволив їй піти, а впродовж наступних місяців намагався переконати себе, що моє серце теж її відпустило. Що сталося б, якби того полудня я побіг за ними, благаючи в неї останнього слова? Дивно і подумати, як багато подій сталося через недоречну гордість хлоп'яка і прищеплене йому вміння миритися з поразками. Я викинув її із своїх думок і нікому нічого про неї не сказав. Далі жив своїм життям. Король Шрюд послав мене як свого вбивцю з валкою люду, що мав засвідчити шлюбну обітницю гірської принцеси Кетрікен, як нареченої принце Вереті. Мені доручено було делікатну місію непомітно умертвити її старшого брата принца Раріска, аби вона засталася єдиною спадкоємицею гірського престолу. Але, діставшись туди, я виявив цілу мережу обманів та хитрощів, виплатену моїм наймолодшим дядьком, принцом Регалом, аби виштовхнути Веріті з черги успадкування і здобути принцесу як власну наречену. Я був пішаком, яким він пожертвував зараді цієї мети, але пішаком, що позбивав фігури довкола нього, стягнувши на свою голову гнів і помсту, проте врятувавши корону та принцесу для принца Веріті. Не думаю, що це було героїзмом, також не думаю, що це було дріб'язковою помстою тому, хто завжди мене переслідував і принижував. Був то вчинок хлопця, який ставав мужчиною і робив те, що присягнувся робити багато років тому ще до того, як збагнув ціну своєї присяги. Ціною було моє здорове молоде тіло, яке я так довго вважав самозрозумілим. Здолавши змову регала, я довго пролежав хворим у гірському королівстві. Та ось настав ранок, коли я прокинувся і повірив, що моя затяжна хвороба нарешті закінчилася. Баріч вирішив, що я достатньо відновив сили, аби розпочати тривалу подорож додому до шести герцогств. Принцеса Кетрікін та її почет виїхали до Оленічого замку кількома тижнями раніше, коли погода була ще гарною. А тепер зимові сніги вже засипали верховинні частини Гірського королівства. Якщо ми не покинемо джампі, як мого швидше, доведеться тут зимувати. Я встав рано вранці та саме закінчив опакування останніх речей, коли відчув перше легке тремтіння. Я рішуче його проігнорував. Сказав собі, що я ще ослаблений, не встиг поснідати, і це все в мене подорожня гарячка. Хвилююся, повертаючись додому. Одягнув обрання, яке приготувала нам Джонкві для зимової подорожі через гори та крізь рівнини. Мені дісталася довга червона сорочка із вовняним підбоєм. Стьобані штани були зеленими, але з червоною вишивкою біля пояса та на манжетах. М'які черевики здавалися безформними, доки не охопили моїх стіп. Були наче мішки з м'якої шкіри, вимущені стриженою вовною та обшиті хутром. Кріпилися до стіп за допомогою довгі шкіряних пасків. Зв'язати їх виявилося складним завданням для моїх тремтячих пальців. Джонкві сказала, що вони чудово годяться для сухого снігу в орах, але стережіться, щоб їх не намочити. У кімнаті було дзеркало. Спершу я всміхнувся своєму відображенню. Навіть одяг блазня короля Шлюда не був таким потішним, як цей. Але обличчя над яскравим одягом було худим і блідим, тому темні очі видавалися надто великими, а обстрижене через гарячково волосся, чорне і щитинясте, стало дибке, як у собаки. Хвороба винищила мене. Але я сказав собі, що нарешті рушаю додому. Відвернувся від зеркала. Коли я пакував кілька дрібних подарунків, вибраних для друзів удома, держання рук посилилося. І от ми, я, Баріч і в останній сіли до сніданку з Джонкві. Я ще раз подякував їй за все, що вона зробила, аби мене зцілити. Узяв ложку, щоб набрати вівсянки, і тут мою руку звели судоми. Ложка вислизнула мені з руки... Я дивився, як падає срібний предмет і впав слідом за ним. Наступне, що я пам'ятаю, це затінені кутки спальні. Я довго лежав, не рухаючись і не озиваючись. Переходив від стану порожнечі до усвідомлення, що в мене стався новий напад. Він минув. Тіло та розум знову поверталися під мою команду, але я їх більше не хотів. У 15-річному віці, коли більшість людей входить у повну силу, я не міг покладатися на своє тіло, довіривши йому найпростіше завдання. Воно було пошкоджене, і я розлючено його відкинув. З мене аж рвалося мстиве почуття до моєї тілесної оболонки, плоті та костей. Так я хотів виразити своє шалене розчарування чому я не міг зцілитися, чому я не одужав? Це займе який час, ото й все. Почекай, доки мене півроку відколоти тебе безкалічено. Тоді оціниш себе. Це Джонки, цілителька. Вона сиділа біля вогню, але її крісло було відсунуте в тінь. Я не помітив її, доки вона не заговорила. Повільно підвелася, наче взимку ламала її кості, і стала у біч мого ліжка. Я не хочу жити як старий. Вона стисла губи. Раніше чи пізніше доведеться. Принаймні, я дуже хочу, щоб ти жив ще довгі роки. Я стара. «І мій брат, король Ейод, теж. Ми не вважаємо це великим тягарем». «Я не протестував би проти старечого тіла, якби його постарили роки. Але так далі я не можу». Вона здивовано похитала головою. «Звичайно, можеш. Інколи одужування буває марудним. Але казати, що ти далі не можеш, не розумію цього. Можливо, це різниця між нашими мовами». Я набрав повні груди повітря, щоб відповісти, але цієї миті ввійшов Баріч. «Прокинувся? Краще почувається!» «Прокинувся! Краще не почуваюся!» – відбуркнув я. Навіть мені самому це здалося тоном виридливої дитини. Баріч і Джонкві перезернулися. Вона підійшла до ліжка, поплескала мені по плечі, а потім тихо вийшла з кімнати. Їхня очевидна терплячість роздратувала мене, аби з сили гнів Здійнявся хвилею. «Чого ти не можеш вилікувати мене?» – напосівся я на Барича. Звинувачення, що прозвучало в моєму питанні, вразило його. «Це не так просто», – почав він. «Чому ні?» – я трохи підвівся на ліжку. «Я бачив, як ти лікуєш усілякі недуги тварин. Хвороби, поламані кості, глисти, лишаї. Ти стайничий, і я бачив, як ти вправляєшся з усім цим всім. То чого ж не можеш вилікувати мене?» «Ти ж не собака, Фіце», – тихо сказав Баріч. «З твариною це простіше, якщо вона серйозна хвора. Інколи я вдаюся до крайніх заходів, кажучи собі, що ж, якщо ця тварина помре, то принаймні не страждатиме, але завдяки цьому може і зцілитися. З добою я так вчинити не можу. Ти не тварина». «Це не відповідь. У половині випадків вартовці йдуть до тебе, а не до цілителя. Ти, виням, стріли в Дена». Розрізав йому все плече, щоб це зробити. Коли цілитель сказав, що стопа Грейдін нато заражена і доведеться її відтяти, вона прийшла до тебе, і ти її врятував. А цілитель весь час казав, що зараза розходиться, а вона помре, і це буде твоєю провиною. Баріч стис губи, щоб стриматися. Будь я здоровим, остерігався б вибуху його гніву. Але його поблажливість до мене під час лікування додала мені відваги. Коли він врешті озвався, його голос був тихим і спокійним. Так, це було ризиковане лікування, але ті люди знали, на що вони йдуть. І. Тут він заговорив голосніше, щоб заглушити опір, який я мав намір висловити, то були прості речі. Я знав причину вийняти наконечник і древко стріли та вичистити рану, розрізати верет і випустити заразу зі стопи Грейдін, але з тобою справа не така проста. Ні Джонві, ні я не знаємо достеменно, що в тебе не так. Чи це наслідок отрути, яку дала тобі Кетрікен, думаючи, що ти приїхав вибити її брата? Чи це те отруєне вино, яке наготував тобі Регал? Чи ті побої, яких ти зазнав від нього пізніше, а потім ти мало не потонув? А може це все поєдналося, зробивши з тобою таке? Ми цього не знаємо. Тому не знаємо, як тебе лікувати. Ми просто не знаємо. На останніх словах його голос здригнувся, і я раптом побачив, як співчуття до мене пересилило його роздратування. Він ступив кілька кроків, зупинився, щоб глянути на вогонь. Ми багато про це розмовляли. Джонкві знає чимало гірських примудрушів, про які я й не чув, а я розповів їй про ті ліки, які сам знаю. Але ми обоє погодилися, що найкраще дати тобі час одужати. Не бачимо, щоб тобі загрожувала видима смерть. Можливо, з часом твоє тіло зуміє вивести залишки отрути або зцілитися, усунувши всю заподіяну тобі шкоду. Або ж, тихо додав я. Таким я і зостануся до кінця життя. Ця отрута чи побої ушкодили щось у мені назавжди. Проклятий регал, так побити мене ногами зв'язаного. Баріч застиг, наче скриженівши. Потім у тяжко впав на крісло, що стояло в тіні. У його голосі було чутно поразку. Так, це також можливо. Але невже ти не бачиш, що ми не маємо вибору? Я міг би лікувати тебе так, щоб вигнати отруту з твого тіла. Але якщо це не отрута, а внутрішні ушкодження, то це б тебе лише ослабило. Тобі довелося б зцілюватися самому, і то значно довше. Він глянув у полем'я та здійняв руку, торкнувшись сивого пасма на скроні. Не я один став жертвою зради Регала. Сам Баріч лише недавно видужав від удару в череп, що вбив би будь-кого менш твердолобого, ніж він. Я знав, що довгий час йому паморочилося в голові та двоїлося в очах. Не пам'ятаєш, щоб він колись скаржився, мені вистачило пристойності, аби відчути дрібку сорому. Тож що я маю робити? Баріч почав, наче прокинувшись, зі сну. Те, що й ми робимо чекати, їсти, відпочивати, бути до себе поблажливим, а тоді побачимо, невже це таке страшне? Я пропустив його питання повз вуха. А якщо краще не стане? Якщо так воно залишиться, і тремтіння чи напади можуть статися кожної миті. Він не відразу відповів. Тоді живи з цим. Багато людей живе з гіршим. Більшу частину часу з тобою все гаразд. Ти не сліпий, ти не паралізований, ти ще при здоровому розумі. Тож, тож перестань гризтися тим, чого ти зробити не можеш. Чому б тобі не задуматися про те, чого ти не втратив? Чого я не втратив? Чого я не втратив? Моя злість здійнялася, наче пташина з яка злетіла гнана панікою. «Беречу, я безпорадний. Я не можу таким повернутися до голенічого замку. З мене жодного пуття. Навіть і гірше, ніж жодного. Я лише майбутня жертва. Коли б я міг повернутися і розтерти регала на порох, то воно б, може, того і вартувало. Натомість мені доведеться сісти з ним за стіл і бути чемним та гречним з чоловіком, який збирався скинути Веріті, а на додачу ще й вбити мене самого». Не хочу, щоб він бачив, як я тремчу від слабості або ж раптово падаю в судомах. Не хочу бачити, як він тішитиметься з того, що мені заподіяв, як насолоджуватиметься своїм триумфом. Він знову спробує мене вбити. Ми обидва це знаємо. Можливо, він уже зрозумів, що йому не рівнятися з Веріті. Можливо, шануватиме правління свого старшого брата і його молоду дружину. Але я сумніваюся, щоб це поширювалося і на мене. Я буду для нього лише зайвою можливістю завдати удару Веріті. А коли він прийде, що ж я можу зробити? Сидіти му при вогні, як паралізований старець. Більш нічого. Нічого. Все, чого я навчився зі зброєю вгод, усі уроки письма у Федверна, навіть усе те, чого ти навчив мене про тварин, усе намарно. Я знову лише байстрюк барічу. Хтось колись сказав мені, що королівський байстрюк живе лише доти, доки від нього є хоч якась користь. Я майже вигукнув йому в обличчя ці останні слова. Але навіть у своїй люті її розпачі. Не згадав ні Чейда, ні мого вишколу на вбивцю. хоча і тут я ні на що не придатний. Усі мої хитрощі, спритність рук, витончені способи вбивання дотиком, ретельне змішування отруту – все це втрачено через моє власне зруйноване тіло. Баріч мовчки сидів, слухаючи мене. Коли мені не стало ні духу в грудях, ні гніву, і я тяжко сів у ліжко, стискаючи руки, що зрадливо тремтіли, він спокійно заговорив. «Отож» то ти кажеш, що ми не повертаємося до Оленячого замку. Це вивело мене з рівноваги. Ми? Моє життя обіцяне людині, яка носить цю сережку. За цим ховається довга історія. Колись я, може, і розповім її тобі. Пейшенс не мала права давати тобі цю річ. Я думав, що Чіверелі забрав її з собою в могилу. Мабуть, подумала, що то звичайна прикраса, яку носив її чоловік, тож вона може її залишити чи віддати. Хай там як... «Тепер ця сережка твоя! Куди б ти не пішов, я піду за тобою!» Я підняв руку до тієї цяцьки. То був маленький блакитний камінчик, поміщений у павотину срібної сітки. Я взявся розстібати її. «Не роби цього!» – промовив Барич. Слова були тихими, глибшими, ніж собаче гарчання. Але в голосі лунали і погрози, і наказ. Я відвів руку і не в змозі розпитати його принаймні про це. Мені здалося дивним, що чоловік, який піклувався про мене, відколи я став покинутою дитиною, вкладає тепер своє майбутнє в мої руки. А все-таки він сидів отут, перед вогнем, чекаючи моїх слів. Я вивчав те, що бачив у танці полум'я. Колись він здавався мені суворим велетнем, темним і грізним, диким, але надійним захисником. Тепер, можливо, вперше я вивчав його як людину. Темні очі та волосся переважали серед тих, у чиїх жилах текла кров мешканців зовнішніх островів. Цим ми були схожі. Але його очі були карими, а не чорними, а вітер викликав рум'янець на його щоках над кучерявою бородою. Себто серед предків трапився хтось світліший. Ідучи, він накульгував, що було особливо помітно у холодні дні. Пам'ятка зоставлена вепрем, який намагався вбити Чеверлі. Баріч не був таким великим, як це колись мені здавалося. Коли б я далі нормально розвивався, то, схоже, переріз би його ще до кінця наступного року. Не був аж так масивно мускулистим, натомість у його міцно збитому тілі відчувалася постійна напруга м'язів і думки. Не через статуру його боялися, а заодно і поважали в Оленічому замку, а через темний норов і впертість. Якось я, тоді ще зовсім малий, спитав його, чи він колись програвав бій. Він тоді саме приборкував на молодого коня і заспокоював його у стілі. Баріч усміхнувся, його зуби були білими, як у вовка. Під краплями виступив йому на чолі та спливав щуками на темну бороду. Він заговорив до мене через перегородку стіла. «Програв бій?» – перепитав усе, ще не віддихавшись. «Бій не закінчений, доки ти не переміг від це. Це і усе, що тобі слід пам'ятати. Байдуже, що думає та друга людина, чи кінь? Мені стало цікаво, чи я теж бій, в якому він мусить перемогти. Баріч часто повторював, що я – останнє завдання, яке дав йому Чиверлі. Мій батько, зганьблений фактом мого існування, зрікся престолу. А все-таки віддав мене цьому чоловікові та наказав добре виховати. Можливо, Баріч думав, що він ще не довершив цього завдання. – То що ж, на твою думку, я повинен робити? – сумирно спитав я. Ні ці слова, ні сумирність не далися мені легко. «Одужувати!» – не одразу відповів він. «Використати цей час на одужання. Його не можна підганяти!» Глянув на свої ноги, простягнути до вогню. Його губи скривилися, але це була не усмішка. «Ти думаєш, що ми мусимо повернутися?» – натиснув я. Він відкинувся на спинку крісла, схрестив ноги у щиколотках і задивився на вогонь. Довго обдумував відповідь, нарешті сказав майже неохоче. Інакше Регал вирішить, що він переміг, і намагатиметься вбити Веріті, чи принаймні робитиме все, що надумає, аби відібрати братову корону. Я присягав моєму королю, Фіце, як і ти. Зараз це король Шрюд, але Веріті – король в очікуванні. Не думаю, що правильно, аби він чекав даремно. Він має інших солдатів, удатніших за мене. Хіба це звільняє тебе від твоєї обітниці? Ти сперечаєшся як жрець. Я взагалі не сперечаюся. Лише я ставлю тобі питання. І ще одне. Що ти втратиш, покинувши Оленячий замок? Тепер настала моя черга мовчати. Я думав про свого короля, про все, у чому йому присягнув. Подумав про принца Веріті, про його грубувату сердечність і щире ставлення до мене. Згадав старого Чейда та його повільну усмішку, коли я нарешті доходив до розуміння якоїсь крихти таємної науки. Леді Пейшенс та її покоївку Лейсі, Федверна і Год, навіть кухарку і майстриню Гесті, Швачку. Небагато було людей, для яких я щось важив, але це лише робило їх ціннішими. Сумуватиму за ними всіма, якщо ніколи не повернуся до Оленячого замку. Але тим, що тьохнуло в мені, опікшена, чи розжарена вуглинка, був спогад про Моллі. І раптом я виявив, що розповідаю про неї Барічу, а він тільки кивав головою, доки я викладав усю цю історію. Коли він озвався, то сказав лише, що чув, наче крамничка Меліса зачинилася, коли й старий паяк, її власник помер, зоставивши самі ворги. Його донька була змушена перебратися до родичів у іншому місті. Баріч не знав, у якому саме місті, але був певен, що я міг би його знайти, якби наважився. «Спитай свого серця, перш ніж це зробити, Фітце, додав він. «Якщо не можеш нічого їй запропонувати, відпусти її. Чи ти каліка?» Тільки якщо сам так вирішиш. Але якщо ти рішуче в цьому впевнений, то, можливо, не маєш права її розшукувати. Я не вважаю, що тобі потрібні її жалощі. Це кепський замінник любові». тому він підвівся і залишив мене. Я дивився у вогоні і роздумував, «Чи я каліка? Чи я програв?» «Моє тіло деренчало, наче струна погано настроєної арфи. Це правда. Але звитяжила моя воля, не реголова». Мій принц Вереті зоставався спадкоємцем престолу, а гірська принцеса стала його дружиною. Чи я боявся, що Регал глузуватиме з моїх тремтячих рук? Хіба ж я не можу посміятися з того, хто ніколи не стане королем? У моїй душі спалахнуло дике задоволення. Баріч мав рацію, я не програв, але я міг пересвідчитися, чи знає Регал, що я переміг. Та якщо я переміг Регала, то чи зумію я здобути молі? Що нас розділяє? Джейд, але ж Барич чув, що вона покинула Бакип, а не взяла шлюб, не маючи ні пенні за душею, перебралася до рідні. Аньбаєму цьому Джейдові, що допустив таке? Я її шукатиму і знайду, і здобуду. Молі з її розпущеним розвійним волоссям, молі у шкарлатній спідниці і накиці яскрава немов мов червона груда пташка з таким ж блискучими очима. На думку про неї у мене пробігло тремтіння. Я усміхнувся сам собі, а тоді відчув, як мої губи широко розкриваються на весь рот, а тремтіння перетворюється на дрожчі. Тіло спазматично напружилося, потилиця різко відбилася від краю ліжка. Я мимоволі скрикнув, але вийшов безсловесний гортанний звук. Одразу ж з'явилася Джонкві, гукнула баричу повернутися, а тоді вони обоє тримали мене за руки і за ноги, якими я вимахував. Баріч наліг на мене всім тілом, намагаючись стримати мої судоми, а потім мене. Не стало. Я випірнув із темрявого світла, наче з глибини теплих вод. Я лежав на товстій пуховій перині, що лагідно мене колесала, а покривала були м'якими і теплими. Почувався в безпеці. Якусь мить, усе було спокійно. Я тихо лежав, почуваючись майже добре. Віце? спитав Барич, похилившись наді мною. Світ повернувся. Повернувся я, наново зрозумівши, хто я. Розтрощена, жалюгідна річ, маріонетка з наполовину порваними, наполовину переплутаними шворками, кінь з перерізаними сухожиллям. Я ніколи не буду таким, як раніше. Для мене не було місця у світі, в якому я колись мешкав. Баріч сказав, що жалощі – кепський замінник любові. Я не потребував жалощів ні від кого з них. – Барічу! – він ще нижче схилився наді мною. – Було не так і погано, – збрехав. – Тепер відпочивай! – «Завтра, завтра ти від'їжджаєш до Оленячого замку», – сказав я йому. Він насупився. «Не поспішаємо, дай собі кілька днів, щоб відновити сили, а тоді ми...» «Ні», – я із зусиллям підвівся і сів на ліжку. Вкладав у кожне слово стільки сноги, скільки міг. «Я вирішив, завтра ти повертаєшся до Оленячого замку. Там на тебе чекають люди і тварини, ти їм потрібний. Це твій дім і твій світ, але не мій. Уже ніколи не мій». Він довго мовчав. «І що ти робитимеш?» Я струснув головою. «Це вже не твій клопіт. І нічий, крім мого». «А дівчина?» Я знову струснув головою. «Сильніше». Вона вже опікувалася одним калікою і згаяла на це всю свою юність. Тільки для того, аби виявити, що він залишив її повуха в боргах. Чи я маю повернутися і шукати її для такої ж долі? Домагатися її кохання, щоб стати для неї таким самим тягарем, як її батько? Ні. Самій чи одруженій з кимось, їй краще так, як є. Між нами надовго запанувало мовчання. Джонкві поралася в кутку кімнати, готуючи чергове зілля, яке нічим не могло мені допомогти. Баріч стояв наді мною, чорний і похмурий, як грозова хмара. Я знав, як йому хочеться потрусити мною, щоб вибити з мене цю впертість, але він не зробив цього. Баріч не міг ударити каліку. «Так», – нарешті сказав він. Зустається лише твій король. Чи, може, ти вже і забув, що присягнув як людина короля? Не забув, тихо відповів я. Якби я далі вважав себе людиною, я б повернувся. Але ж, барічу, я не людина, як лопіт. На гральній дошці я всього-навсього фігура, яку необхідно обороняти. Потенційний заручник, безсилий захистити себе чи когось іншого. Ні. Останнє, що я можу зробити, як людина короля, це усунути себе самого, перш ніж це зробить хтось інший, завдавши цим ударом моєму королю. Баріч відвернувся від мене. Був силуетом у темній кімнаті, вираз освітленого полом'ям обличчя годі було зрозуміти. «Завтра порозмовляємо», – розпочав він. «Лише, щоб попрощатися», – перебив я його. «Барічу, я твердо вирішив, і моє серце не вагається». Я простяг руку, торкнувшись сережки у вусі. Якщо ти зостанешся, то і я теж повинен. у його низькому голосі відчувався шал. Ні, це так не працює, відповів я. Колись мій батько наказав тобі залишитись і виховати для нього бастарда. Тепер я наказую тобі від'їхати, щоб служити королю, який усе ще тебе потребує. Фіце Чиверлі, я не даруй, не знаю, що він почув у моєму голосі, але раптом застиг на місці. Я такий втомлений, так смертельно втомлений. Єдине знаю, я неспроможний зробити те, що, на думку всіх інших, мушу зробити. Я просто не можу. Мій голос тремтів, наче у старця. Не важить, що я повинен зробити. Не важить, у чому я присягався, мені бракує сил дотримати слово. Може, це неправильно, але так воно є. Усі плани чужі. Усі цілі чужі. Не мої. Я намагався, але... Кімната довкола мене погойдувалася і здавалося, що це говорить хтось інший, а я вражений слухаю. Але не можу заперечити правдивість цих слів. «Тепер мушу побути сам. Відпочити», – просто сказав я. Вони обоє лише дивилися на мене. Жодне не озвалося. Вийшли з кімнати повільно, наче сподіваючись, що я заспокоюся і покличу їх повернутися. Та я не покликав. Але коли вони вийшли, а я залишився сам, то дозволив собі перевести дух. Через прийняти рішення голова мені йшла обертом. Я не повертаюся до Оленячого замку. Не маю жодної гадки, що робити далі. Я скинув друзки свого розбитого життя з грального столу. Тепер вивільнулося в місце наново розставити те, що в мене залишилося, аби створити нову життєву стратегію. Я повільно усвідомив, що зовсім не вагаюсь. З певним жалем боровся з почуттям полегшення, але зовсім не вагався. Якось легше було перейти до життя, в якому ніхто б не пам'ятав, ким я був. Життя без жодних зобов'язань перед кимось іншим, навіть перед моїм королем. Готово. Вирішено. Я знову вклався в ліжко і вперше за кілька тижнів цілковито розслабився. Прощавайте, втомлено подумав я. Я хотів би попрощатися з усіма, побажати йому всього найкращого і востаннє постати перед королем, побачити його короткий кивок на знак того, що я все зробив добре. Можливо, я пояснив би йому, чого я не хочу повертатися. Але цього не буде. Тепер усе зроблено і все закінчено. Вибач, мій королю, – пробурмотів я. Дивився у танець пола м'яка міна, аж доки не здолав мене сон. Розділ перший. Сілбей. Бути королем в очікуванні чи королевою в очікуванні – це розриватися надвоє, стоячи однією ногою на території відповідальності, другою – на терені влади. Кажуть, що цю посаду було вигадано, аби заспокоїти чустолюбство спадкоємців королівства, заодно навчаючи їх мистецтво правління. Її обіймає старша дитина королівської родини в день свого 16-ліття. Відтоді король чи королева в очікуванні стає повноправним та відповідальним співучасником керування шестма герцогствами. Зазвичай одразу ж переймає ті обов'язки, про які найменше дбає правлячий монарх, а вони змінюються за різних королів. За короля Шрюда першим королем в очікуванні став принц Чиверлі. Король Шрюд відступив йому все пов'язане з кордонами і прикордонням – справи війни, торгівлі та дипломатії, тягарі затяжних подорожей і фатальні умови, часті у військових походах. Коли Чиверлі відрікся, а королем в очікуванні став принц Веріті, він успадкував всі непевності війни із зовнішніми островами та спричинені цією ситуацією незгоди між внутрішніми і прибережними герцогствами. Ці завдання ставали дедалі важчими, тим паче, що рішення спадкоємця будь-якої миті могли бути змінені королем. Часто його залишали справлятися із ситуацією, яку він не створив, даючи йому лише ті знаряддя, які він вибрав. Та, мабуть, ще хісткишим було становище королеви в очікуванні Кетрікін. Гірське походження зробило її чужинкою при дворі шести герцогств. За спокійніших часів прийняли б її, може, з більшою толерантністю, але в двір Воленічому замку аж кипів від загального неспокою шести герцогств. Червоні кораблі з зовнішніх островів шарпали нашу узбережжі, як ніколи досі, причому нищили куди більше, ніж грабували. Перша зима панування Кетрікін як королеви в очікуванні – це також перший зимовий набіг, якого ми будь-коли зазнали. Постійна загроза набігів і постійні терзання, перекованими споміж нас, струснули шістьма герцогствами аж до основ. Довіра до монархії була низькою, а Кетрікін дісталася незавидна роль королеви чужинки при непопулярному королі в очікуванні. Неспокої поспільства передавалися і двору. Внутрішні герцогства обурювалися через податки на захист берегової лінії, доступу до якої не мали. Натомість прибережні кричма кричали, вимагаючи військових кораблів, вояків та ефективних способів протистояння піратам, які завжди вдаряли туди, де ми найменше цього сподівалися. Принц Регал, дитя глибинного краю, намагався захопити владу, улещуючи внутрішніх герцогств подарунками та привілеями. Полешуючи внутрішніх герцогів подарунками та привилеями. Веріті, король в очікуванні, переконаний, що його скілу вже недостатньо, аби втримати піратів на відстані, зосередив усю увагу на будівництві військових кораблів, які мали стерегти прибережні герцогства. У нього залишалося дуже мало часу для нової королеви. А над цим усім, наче великий павук, причаївся король Шрюд, намагаючись отримати владу, поділену між ним і його синами та зберігти рівновагу і недоторканність шести герцогств. Мене розбудив чийсь дотик до лоба. Я роздратовано кашлянувши, моднув мотнув головою, ухиляючись. Простирадла обкротилася довкола мене, я із зусиллям випручався, тоді сів і глянув, хто посмів мене потурбувати. Блазень короля Шрюда неспокійно совговся на кріслі біля мого ліжка. Я люто на нього зиркнув, і він сахнувся від мого погляду. Мене охопив неспокій. Блазень мусив бути в Оленячому замку з королем за багато миль і днів дороги звідси. Я ніколи не бачив, щоб він покидав королівські кімнати надовше, ніж на кілька годин або на ніч. Те, що він опинився тут, не віщувало нічого доброго. Блазень був моїм приятелем, наскільки його дивакуватість дозволяла йому приятелювати з кимось. Але його відвідини завжди мали якусь мету, а ця мета рідко бувала простою чи приємною. Я ще ніколи не бачив його таким втомленим. Мав на собі незвичну строкату одежину в червоно-зелену кратку і блазинський посух зі щорячою головою. Пістрявий одяг аж надто контрастував з його безбарвною шкірою. Через нього він здавався напівпрозорою свічкою, оплетеною гостролистом. Його вбрання було матеріальнішим, ніж він сам. Тонке бліде волосся спливало з-під ковпака і майло, наче в утопленника в морській воді, а в його очах танцювали відблиски полум'я. Я потер очі, в які, здавалося, насипалося піску, і трохи відкинув волосся з обличчя. Волосся було вологим, я спітнів у вісні. «Гей!» – врешті спромігся сказати я. «Я не сподівався тут тебе побачити». У роті в мене було сухо і кисло, язик розпух. Я пам'ятав, що наче хворів, але не міг згадати подробиць. «А де ще мені бути?» – сумно глянув він на мене довше ви спите, то більше втомленим здаєтесь. Лягайте, мілорде, дозвольте я вас вкладу зручніше. Кинувся збивати мої подушки, але я махнув рукою. Щось було не так. Він ніколи не розмовляв зі мною так чемно і мілордом не називав. Ми приятелювали, але блазневі слова, звернені до мене, були ущіпливими і терпкими, як недостиглі кислиці. Якщо ця раптова добросердість спричинена жалем, то мені вона не потрібна. Я глянув на свою гаптовану нічну сорочку, на розкішне покривале ліжка. Щось здалося мені дивним. Я був надто змученим і слабким, аби зрозуміти, що саме. «Що ти тут робиш?» – спитав я його. Він набрав повні груди повітря і зітхнув. «Дбаю про вас, пильную, доки ви спите. Знаю, що ви вважаєте це блазнством, але я блазень і є. Знаєте, що мушу блазнювати. А все ж питаєте про це, щоразу прокинувшись. З вашої ласки, я запропоную щось розумніше. Благаю, мілорде, дозвольте мені послати по іншого цілителя. Я сперся на подушки. Вони були мокрими від поту, а їхній запах видався мені кислим. Я знав, що можу попросити блазня перемінити їх, і він би це зробив. Але вони одразу промокли б наново. Марна робота. Я вузлуватими пальцями вхопився за ковдру і прямо спитав. «Навіщо ти сюди прийшов?» Він узяв мене за руку і поплескав. «Мілорде, Мені підозріла ця ваша раптова слабкість. Здається, що лікування в цього знахаря нічого доброго вам не дає. Боюся, що його мудрість куди менша, ніж він сам вважає. «Баріч?» – недовірливо спитав я. «Баріч? Якби ж він тут був, мілорде. Можливо, він лише стайничий, та ручаюся з нього кращий цілитель, ніж із цього волоса, що дає вам ліки і вганяє впід. Волос? Баріча тут немає?» Блазневе обличчя споважніло. «Ні, мій королю, він зостався в горах, як ви добре знаєте». «Твій королю», – сказав я і спробував засміятися. «Чи ти глузуєш?» «Аж ніяк, мілорде», – лагідно відповів він. «Аж ніяк». Його лагідність спонтеличила мене. Це був не той блазень, якого я знав. Повний словесних викрутасів і загадок, хитрих шпильок, каламбурів та спритних штовханів. Я разом почувався розтягненим, наче старий канат, і так само пошарпаним а все-таки намагався звести все докупи. «То я в Оленячому замку?» Він повільно кивнув головою. «Звичайно, що так!» Журливо стиснув губи. Я мовчав, намагаючись змірити глибину зради. Мене якимось чином повернено до Оленячого замку. Всупереч моєї волі. Баріч навіть не вважав за потрібне мене супроводжувати. «Дозвольте, я подам вам щось з'їсти!» – благав мене Блазень. «Вам завжди краще після їжі!» Він підвівся. «Я вже кілька годин, як приніс, тримав усе теплим при вогні». Я втомлено провів його поглядом. Він присів біля великого каміна, щоб відсунути від вогню супницю. Підняв покришку, і я почув розкішний запах тушкованої яловичини. Блазень почав перекладати її в миску. Це вже місяці проминуло відколи я її в яловичину. В горах була лише дичина, баранина і козяче м'ясо. Мої очі втомлено блукали кімнатою. Тяжкі гоблени, масивні дерев'яні крісла, складений з великих каменів камін, багато оздоблений балдахін. Я знав це місце. То була королівська спальня в Оленячому замку. Чому я опинився тут, у ліжку короля? Я намагався розпитати блазня, але моїми устами промовляв хтось інший. Я знаю надто багато речей, блазню. Не можна стримуватися, щоб не пізнавати їх. Інколи хтось наче керує мною і штовхає мій розум туди, куди б я волів би не вдаватися. У моїх стінах пролом, і все доколишнє вливається хвилею. Я глибоко зітхнув, але не міг встриматися. Спершу поповзли мурашки, потім я наче занурився у рвучки холодний потік. Зіймається хвиля, прошепотів я. Несуться кораблі, червоні кораблі. Очі блазні тривожно розширилися. У цю пору року, ваша величність. напевне, ні, не взимку. Мені забило дух. Я намагався щось сказати. Зима надто м'яка. Поскупувала нам і своїх штормів, і свого захисту. Глянь, глянь туди на воду, бачиш? Припливли. Випливають із туману. Я звів руку, показуючи. Блазенько випливо підійшов, став біля мене. Схилився, щоб заглянути туди, де я показував, але я знав, що він нічого не бачить. Поприте, слухняно поклав непевну руку на моє виходле плече і дивився, наче міг подолати стіни та милі, що розділяли мене і моє видіння. Я прагнув бути таким же невидющим, як він. Стиснув його бліду довго палу долоню на своєму плечі. Якусь мить дивився на мою зсохлу руку на королівський сигнет, що охопив кістлявий палець за опухлим суголовом. Тоді щось потягло мій неохочий погляд, і візія понесла мене в далечінь. Моя рука вказувала на тихий порт. Я намагався сісти вище, щоб більше побачити. Переді мною розкинулося темне місто, наче мозаїка домів і доріг. Туман лежав у заглибинах і густів над затокою. Погода міняється, подумав я. Щось здригнулося в повітрі. Мене пройняло морозом. Охолодивши давній піт на шкірі, я аж затремтів. Попри нічну темряву і туман, я без зусиль чудово все бачив. Це бачення скілу. Сказав я собі подумки, а тоді здивувався. Я ж не спроможний на скіл. Не провиджу і не володію ним. Але ж я побачив, як два кораблі вирвалися з земли і вплили у сонну гавань. Я забув, що міг зробити, а чого не міг. Вони були доладними і чепорними ці кораблі. І хоч у місячному світлі здавалися чорними, я знав, що їхні кілі червоні. Червоні піратські кораблі із зовнішніх островів. Кораблі розтинали хвилі, наче ножі, прокладали дорогу в тумані, врізалися в захищені води гавані, наче тонке вістря у свиняче черево. Весла рухалися тихо, у цілковитій злагоді, кочети, заглушені ганчір'єм, пропливли повз доки так відважно, наче були чесними купцями, що приїхали торгувати. З першого судна легко зіскочив моряк, тягнучи линву, щоб швидко пришвартуватися. Весляр відштовхнув борт корабля від доків, аж доки так само швидко не було натягнено кормову линву. І все так спокійно, без жодного остраху. Другий корабель пішов за прикладом першого. Страшні червоні кораблі підійшли до сіл Бея, нахабні, як чайки, і стали на причал у рідній гавані своїх жертв. Жоден чатовий не скрикнув. Жоден вартовець не задув у ріг, не кинув смолоскипав в наготовану купу соснових скіпок для сигнального вогнища. Я шукав їх і відразу ж знайшов. Схиливши голови на груди, лінувалися на своїх місцях. Добрі куртки з самотканної шерсті змінили сірий колір на червоний, просякнувши кров'ю з перерізаних горлянок. Убивці підійшли тихо, суходолом, достеменно знаючи всі сторожові пусти і втишили всіх сторожів. Нікому було перестерегти спляче містечко. Чатових було небагато. Невеличке містечко немало скарбів, які забезпечили б йому, бодай, точку на карті. Розраховувала, що убогість майна охоронить його від подібних наїздів. Правда, поселяни вирощували добру вовну і прили тонку пряжу. Ловили і коптили лососів, які заходили просто до їхньої річки. Тутешні яблука були дрібними, але солодкими, і з них виходило смачне вино. На захід від міста тягся гарний пляж із їстівними молюсками. Оце й усі багатства сіл Бея. Хоч і невеликі, а все ж достатні, щоб зробити життя цінним для тих, хто тут мешкав. Та вони безсумнівно не були такими, аби приходити за ними з вогнем і мечем. Хто при здоровому глузді вважатиме, що бочка яблучного вина чи полиця з копченим лососем варті піратського наїзду? Але то були червоні кораблі, і вони пропливли не по майно і не по скарби. Їм не йшлося ні про худобу на розплід, ні про жінок, яких можна було зробити наложницями. Ні про хлопців-грибців-невільників на галерах. Густорунних овець буде покалічно і повбивано, копчену рибу потоптано, комори з шерстю чи вином спалено. Візьмуть заручників, але тільки для того, щоб їх перековувати. Магія перековування зробить із них недолюдків, позбавлених усіх емоцій і більш-менш розумних думок. Пірати не забиратимуть таких заручників а покинуть їх тут на кару і муку тим, хто любили і називали їх рідними. Перековані істоти позбавлені всіх людських почуттів, спустошуватимуть батьківщину, наче розсумахи. Перетворення наших рідних на перекованих, що полювало на нас, було найстрашнішою зброєю розбійників із зовнішніх островів. Я вже знав це, вже не таки дивився, бачив наслідки інших наїздів. Дивився, як смертоносна хвиля здіймається над містечком, Пірати вивалилися з кораблів і наводнили поселення. Їхній потік безшумно плив вулицями, ділячись на групи з двох-трьох осіб. Так розходиться смертоносного отрута, розчинена у війні. Дехто затримався, щоб обшукати місцеві судна, які стояли на причалі. Переважно це були невеликі відкриті полскодонки, але стояли там два більші рибальські кораблі та один торговий. Їхні залоги спіткала швидка смерть. Відчайдушні змагання оборонців були такими жалюгидними, наче це лопотало крильми і куткодакало птаство, коли до пташника влізла лисиця. Кричали до мене голосами повними крові. Густий туман жадібно поглинав їхній лемент. Чи це моряки гинуть, чи квилять морські птахи? Тоді кораблі підпалено, не дбаючи і не думаючи про їхню вартість, як здобичі. Ці пірати жодної справжньої здобичі не брали. Інколи жменя монет, якщо лежала на видному місці. Часом намисто з тіла зґвалтованої та вбитої жінки, але не більше. Я не міг нічого вдіяти, лише дивитися. Тяжко закашлявся, ковтнув повітря, щоб заговорити. «Якби я тільки міг їх зрозуміти, – промовив я до блазня, – якби я принаймні знав, чого вони хочуть. Їхні дії геть безглузді. Як ми можемо змагатися з тим, хто воює, не виявляючи причин? Але коли б я міг їх зрозуміти… Блазен стиснув бліді губи і замислився. «Вони – співучасники шаленства того, що їх же не. Зрозуміти їх можна лише, розділивши з ними це шаленство. Я не хотів би їх зрозуміти. Розуміння їх не зупинить». «Ні, я не бажав дивитися на містечко, надто часто вже бачив таке страхіття, але тільки людина без душі та серця могла відвернутися, наче від убогого лялькового спектаклю». Найменше, що я міг зробити для своїх людей, це дивитися, як вони помирають. Заодно це було і найбільшим, що я міг для них зробити. Я був хворим, старим і недужим. Нас розділяла велика відстань. Не можна сподіватися від мене нічого більшого. Тож я дивився. Дивився, як містечко прокидається, переходячи від солодкого сну до грубого стиску чужинської руки на горлі чи грудях, до ножа над колискою чи раптового крику розбудженої дитини. У містечку заблимали й засвітилися вогники. Когось почутий у сусідів крик змусив запалити свічки, інші вогні були смолоскипами чи відсвітами пожеж. Хоча червоні кораблі тероризували шість герцогств уже понад рік, для цих людей вони стали реальними лише цієї ночі. Поселяни вважали себе підготованими, чули страшні розповіді і вирішили, що з ними ніколи такого не станеться але й їхні будинки палали, а крики неслися до нічного неба, наче здіймаючись разом із димом. «Говори, блазню!» хрипко наказав я. «Згадай для мене прийдешнє. Що кажуть про сілбей? Про зумовий напад на сілбей?» Він уривчасто зітхнув. «Це нелегко і неясно», сказав він з ваганням. «Усе тече, усе змінюється. Надто багато руху ваші величності. Майбутнє розливається у всіх напрямках. «Розповідаю все, що можеш побачити», – наказав я. «Про це місто склали пісню», – глухо промовив Блазень. Стискав мене за плече крізнішну сорочку, і я відчував холод його довгих міцних пальців. Ми обидва затремтіли, і я збагнув, скільки зусиль він докладає, аби далі стояти при мені. «Коли її співають у таверні, відбиваючи ритм приспівокухлями з Елем, то все це не так і зле». Можна уявити собі відважних героїв, якими стали ці люди. Воліли краще смерть, ніж неволю. Нікого, жодної людини не захоплено живцем і не перековано. Жодної. Блазень на хвилину замовк. Історичний тон змішувався з легкістю, до якої він силував свій голос. «Само собою, п'ючи та співаючи, не бачиш крові. Не чуєш смороду спалюваних тіл, ані криків». Але це зрозуміло. Би колись намагалися знайти риму до слів «розірвана дитина». Хтось спробував здичавіла личина, але цей вірш геть не складався. У його кпинах не було веселощів. Гіркі жарти не допомагали ні йому, ні мені. Мій в'язень, змушений ділити зі мною наше спільне болісне знання, знову замовк. «Я теж був мовчазним свідком». Жоден вірш не розповідав, як батьки вливали до дитячих ротів отруту, аби врятувати їх від піратів. Ніхто не співав про дітей, що кричали в судомах від сильної швидкої отрути, про жінок, ґвалтованих у мить смерті. Жодній строфії і жодній мелодії не посилу передати, як лучники вбивали своїх рідних, перш ніж їх можна було захопити в полон. В охопленому вогнем будинку я бачив, як десятилітні хлоп'я відкриває горло на ударно жав материнській руці. Хлопчик тримав в обіймах тіла любої молодшої сестрички, вже задушеною, бо припливли червоні кораблі, а люблячий брат не міг віддати її ні піратам, ні ненаситному вогню. Бачив очі матері, що підняла тіла дітей і кинулася з ними в полум'я. Таких речей краще не пам'ятати. Але мені не заощаджено цього знання. Моїм обов'язком було пізнати ці речі і закорбувати їх у пам'яті. Не всі загинули, дехто втік до навколишніх полів та лісів. Я бачив, як один молодий чоловік з чотирма дітьми сховався під доки, як вони у крижаній воді чіплялися за оброслі скойками палі, чекаючи, доки пірати не заберуться геть. Інші намагалися втекти і загинули на холоду. Я бачив жінку в нічній сорочці, що вислизнула з дому. По стіні будинку вже здіймалося полом'я. Одну дитину жінка несла на руках, а друга вчепилася їй за поділ одежі і бігла слідом за нею. Навіть у темрі вісяєво пожежі з блисками відбивалося на її волосі. Жінка зі страхом оглянулася, але довгий ніж, який вона тримала вільною рукою, був уже напоготові. Я помітив дрібній похмуро складені губи, грізно примружені очі. Тоді на мить побачив гордий профіль на тлі полум'я. «Моллі!» – вистогнав я, простягуючи до неї позористу долоню. Вона підняла дерев'яну ляду і штовхнула дітей у льох з запалаючою будівлею. Спустилася сама, тихо опустила ляду. «Порятунок?» Ні, вийшли з-за рогу, їх було двоє. Один із сокирою. Ішли повільно, похитаючись і голосно регочучи. На зачорнених сажей обличчях вирізнялися зуби та білки очей. Одна з них жінка. Дуже вродлива, сміялася, ідучи. Безстрашна. Волосся скріплене ззаду срібним дротиком, на якому червінню мерехтіло полум'я. Пірати наблизилися до льоху. Чоловік ударив сокирою. Сокира глибоко увійшла в дерево, я почув переляканий дитячий плач. «Молі!» – зойкнув я. Всяк так, звівся з ліжка, але не мав сили втриматися на ногах і поповз до неї. Ляда піддалася, а пірати реготали. Чоловік так і помер, регочучи, коли Молі вихопилася із напіврозбитих дверей і встромила довгого ножа йому в горлянку. Але красива жінка зі сріблому волосі мала меча. Доки Молі намагалася висмикнути на ножа з тіла присмертного пірата, цей меч падав, падав, падав. Цієї миті у вогні щось різко тріснуло, ламаючись. Споруда загоїдилася, а потім розвалилася. Руйнацію супроводжував дощ іскор і вибух ревучого полум'я. Вогнина завіса закрила від мене льох. Я нічого не бачив крізь це пекло. Чи уламки дому завалили вхід до льоху, а заодно й піратів... Я не міг роздивитися. схопився, простягаючи руки до Моллі. Зненацька все зникло. Не було будинку у вогні, сплюндрованого містечка, захопленого порту, червоних кораблів. Лише я, зіщулений біля каміна. Я запхав руку у вогонь, стиснувши пальцями розжарене вугілля. Блазин скрикнув і вхопив мене за зап'ястя, аби витягнути руку з вогню. Я відштовхнув його, а опісля тупо глянув на свої покриті пухарями пальці. «Мій королю, Жалібно промовив блазень, Став навколішки біля мене, обережно відсунувши супницю. Зволожив серветку вином, яке налив для мене і поклав її мені на пальці. Я не протестував. Не чув болю поперечної шкіри через глибоку внутрішню рану. Блазень вдивлявся у мене з турбованими очима. Я ледве міг його бачити. Він здавався майже безтілесним, У його безбарвних очах відбувалося гаснуче полум'я каміна. Тінь як інші тіні, що прийшли терзати мене. Мої попечені пальці запульсували від болю. Я стис їх другою рукою. Що я робив? Про що думав? Скіл підступив до мене, наче йдучи на штурм, а тоді покинув, залишивши мене вичерпаним, як порожнє посудина. Напливла втома, несучи на собі біль, немов кінь вершника. Я намагався втримати побачене. Що це за жінка була? Вона щось означає? Ах, блазень здавався ще втомленішим, але намагався зібратися з силами. «Жінка із Сілбея, урвав, наче перешукуючи в пам'яті. «Ні, жодної гадки. Усе так перемішано, мій королю. Важко щось розібрати». «Моллі, немає дітей», – сказав я йому. Це не могла бути вона. «Моллі? Її звуть Моллі?» – спитав я, моя, гол... моя голова пульсувала. «Навіщо ти так мене мучиш?» «Мілорде, я не знаю Моллі. Ходімо». «Повертайтеся у своє ліжко, я принесу вам поїсти». Він допоміг мені звестися на ноги, і я стерпів його дотик. До мене повернувся голос. Я плив, мені в очах усе затуманювалося, то знову ставало більш чітким. То я відчував його руку у себе на плечі, то здавалося, що кімната і люди, які в ній розмовляли, мені наснилися. Мені вдалося заговорити. «Я мушу знати, чи це була Молі. Я мушу знати, чи вона помирає». Блазню, я мушу знати. Блазень тяжко зітхнув. Я не можу цього наказати, мій королю. Ви це знаєте? Як і у вас, ви керують мною, а не я ними. Не можу витягти нитку з гобелена, мушу дивитися на те, що бачать очі. Майбутнє, мій королю, як течія у річниці. Я не можу вам сказати, звідки взялася кожна крапля води, але можу розповісти, де найсильніший потік. Жінка із сіл Бея, наполягав я. Якась моя частина жаліла бідного Блазня, але інша частина наполягала. Я б не побачив її так виразно, якби вона не була важливою. Спробуй. Хто вона? Вона щось означає? Так, я цього певен. О, так. Блазень сидів на підлозі, схрестивши ноги. Притулив до скронь довгі тонкі пальці, притиснувши намагаючись відчинити двері. Не знаю. Не розумію. Усе так поплуталося. усюди перехрестя. Стежки затоптані, а запахи розвіялися. Він глянув на мене. Чомусь виявилося, що я стою, а він сидить на підлозі біля моїх ніг, дивлячись на мене. Його бліді очі на яйцеподібному обличчі ледь не виходили з орбіт. Погойдувався в напрузі, безглуздо усміхався, розглядав свій щурячий посох, притиснувши його ніз до свого носа. Чи знав ти цю моллі, щурику? Ні? Я так і думав. Може спитати в когось іншого, хто б знав. «Може, черв'яків?» На нього найшло дурне хохотіння. Небутяще створіння загадки дурного ворожбита. Що ж, він такий, яким є, і на це нема ради. Я облишив його та поволі повернувся до свого ліжка. Сів на його краю. Я помітив, що тремчу, наче у пропасниці. «Напад», – сказав я собі. «Мушу заспокоїтися, а то мені загрожує напад. Чи я хочу, щоб блазень побачив, як я корчусь і задихаюсь?» «Байдуже!» Усе байдуже. Істотно лише, чи була то моя моль, а якщо так, то чи загинула вона. Я повинен знати, чи вона померла, а якщо померла, то як це сталося. Ніколи ніщо інше не здавалося мені таким важливим. Блазин сидів на килими навпочебки, немов бліда ропуха. Облизав губи і усміхнувся мені. Інколи біль викликає в людини таку усмішку. «Це дуже радісна пісня, та, яку співають про Сілбей», – зауважив він. Тріумфальна пісня. Мешканці містечка перемогли, розумієте? Життя собі не відвоювали? Ні. Але чисту смерть. Ну, смерть однакову яку. Вони мертві, а не перековані. Це вже щось. Достатньо, щоб скласти пісню і триматися за неї в ці дні, бо саме так воно тепер є в шести герцогствах. Вбиваємо своїх людей, щоб цього не зробили пірати, а тоді складаємо про це переможні пісні». Дивовижно, у чому знаходять розраду люди, якщо жодної іншої опори немає. Моє видіння поблякло. Я раптом зрозумів, що сплю. «Я навіть не тут», – сказав я майже нечутно. «Це сон. Мені сниться, що я король Шрюд». Він простяг свою бліду руку до вогню, дивився на кісточки, що виразно просвічували крістонку плоть. «Раз ви так кажете, мій владарю, то так воно і є. Мені теж сниться, що я король Шрюд». Якщо вщипну вас, то можете прокинутися?» Я глянув на свої долоні. Вони були старі і покриті шрамами. Я стиснув їх, дивився, як вени і в сухожилля випирають під тонкою мов папір шкірою. Відчув, як негнучки мої розпухлі суглоби, як у них наче насипали піску. «Тепер я старий», – сказав я собі подумки. «От як воно насправді – бути старим. Не хворим, що може видишити. Старим. З кожним днем...» Усе тяжче, кожен місяць, додатковий тягар для тіла. Усе розповзалося і розпливалося. Та ж мені й всього п'ятнадцять, швидко подумав я, звідки з долину всморід з горілого м'яса і паленого волосся. Ні, це ж розкішна яловича душинина. Ні, це лікувальне кадило Джонки. Суміш запахів спричинила в мене млості. Я перестав розуміти, хто я і що для мене важливо. Чіплявся за логіку, намагаючись її втримати, а вона вислизала. Безнадійне змагання. «Не знаю», – прошепотів я, – «нічого з цього не розумію». «Ах», – промовив блазень, – «я ж так і казав, зрозуміти щось можна лише ставши ним». «То от що значить стати королем Шрюдом?» – спитав я. Це вразило мене до глибини душі. Ніколи я ще не бачив його таким. Не знав, як він переборює болі свого віку, а водночас незламно змагається з болями своїх підданих. Невже він мусить це терпіти день за днем? «Боюся, що так, мій владарю», – лагідно промовив блазень. «Ходімо, дозвольте я допоможу вам повернутися в постіль. Завтра вам, напевне, покраще». «Ні, ми обидва знаємо, що ні». Я не промовив цих жахливих слів. Вони злетіли з губ короля Шрюда – а я почув їх і збагнув, що ця гірка правда є його повсякденням. Я так страшенно втомився. Кожна моя часточка боліла. Я не знав, що тіло може бути таким важким, що потрібні такі болісні зусилля, аби навіть зігнути палець. Хотів відпочити. Знову спати. Хто цього хотів? Я чи король Шрюд? Мушу дозволити блазнові вкласти мене в ліжко, нехай мій король відпочине. Але блазень тримав цей ключовий клаптик інформації просто перед моїми щелепами, які марно клацали, намагаючись його вхопити. Жонглював єдиною часткою знання, необхідною мені, щоб здобути цілісність. «Вона там померла?» – спитав я. Він сумно глянув на мене. Різко схилився і знову схопив свій щурячий посух. Дрібна перлинка сльози спливала щукою щурика. Він зосередився на ній, а потім його очі знову затуманилися, мандруючи крізь безплідну пустелю болю. Жінка із Селбея, крапля води в потоці всіх жінок сілбея. Що могло з нею трапитися? Вона померла? Так? Ні. Дуже попечена, але жива. Її відтяли руку по плече, її піймали і зґвалтували, убиваючи тим часом дітей, але вона вціліла. Щось із цього. блазніві очі ще більше спорожніли. Він наче читав у зі списку, рівно, без інтонації. Згоріла живцем разом з дітьми, коли будівля завалилася на них. Вибила отруту, тільки на чоловік розбудив її. Задихнулася димом, а за кілька днів померла від інфекції, що втрапила до рани від меча. Загинула від удару мечем, захлинулася власною кров'ю, коли її гвалтували. Убивши дітей, перерізала собі горло, доки пірати висаджували двері. Вижила, і наступного літа народила дитину від пірата. Через кілька днів її знайдено, вона блукала дуже попечена, але нічого не пам'ятала. Обличчя згоріло, а руки обрубана, проте вона ще жила, хоч недовго. «Стій!» – наказав я йому. «Припини це! Зупинися, благаю!» Він замовк і глибоко зітхнув. Його очі повернулися в мій бік, утупилися в мене. «Припинити це?» – зітхнув. Затулив обличчя руками і говорив крізь пальці, що глушили голос. «Припинити?» – так кричали жінки Сулбея. «Але це вже сталося, мій владарю. Ми не можемо припинити того, що вже відбулося. Коли це сталося, то вже запізно». Відвів руки від обличчя. Мав дуже засмучений вигляд. «Прошу», – благав я його, – «не можеш мені розповісти про ту одну жінку, яку я бачив? Раптом виявилося, що я не пам'ятаю її імені». Лише те, що вона дуже важлива для мене». Він похитав головою, а срібні дзвіночки на ковпаку втомлено задзеленькали. «Єдиний спосіб про це довідатися – це поїхати туди», – глянув на мене. «Якщо накажете, зроблю це». «Поклич Веріті», – сказав я натомість. «Я маю для нього розпорядження». «Наші солдати не встигнуть вчасно, щоб стримати наїзд», – нагадав він мені. Лише для того, щоб загасити пожежі і допомогти народові видобути з-під руїн рештки майна. То це вони й робитимуть, – тяжко промовив я. Але спочатку, мій королю, дозвольте я допоможу вам повернутися в ліжко, перш ніж ви застудитесь, і дозвольте мені подати вам їжу. Ні, блазню, – сумно відповів я йому, – чи маю я їсти і грітися, коли дитячі тіла застигають у грязюці? Принесі мені мій одяг і взуття – а опісля рушай шукати веріті. Блазень зухвало стояв на місці. Чи ви вважаєте, мій владарю, що ті незручності, на які ви себе прирікаєте, дадуть хоч одній дитині ще один подих? Те, що сталося в Сільбеї, уже вже сталося. Чого ви мусите страждати? Чого я мушу страждати? Знайшов я сили, щоб усміхнутися, блазне. Про це саме, напевно, питав кожен мешканець сілбея тієї туманної ночі. «Страждаю, мій блазню, бо й вони страждали, бо я король, і більше, бо я людина, і бачив, що там сталося. Обміркуй це блазню, щоб сталося, якби кожен мешканець шестигерцогств сказав собі, що ж, найгірше, що могло з ними статися, вже сталося, чого ж мені відмовлятися від їжі і теплого ліжка, переймаючи з цим? Через кров у моїх жилах блазню, тому що це мій народ. Хіба я цієї ночі страждаю більше, ніж вони?» Що значить білі тремтіння однієї людини порівняно з тим, що сталося в Сілбей? Хіба я можу сховатися в заташку тим часом, як мій народ вирізують, наче худобу? Але ж мені достатньо передати принцу Ві Вереті два слова. Далі дратував мене блазень. Пірати та Сілбей. І він знатиме все, чого потребує людина. Дозвольте мені вкласти вас на спочинок у ліжку, мілорде. І я негайно ж помчу до нього з цими словами. Ні. Нова хмара болю наростала у мене в потилиці. Біль намагався позбавити мої думки сенсу, але я твердо тримався. Змусив своє тіло перейти до крісла біля каміна. Мені вдалося сісти. Я провів молодість, окреслюючи кордони шести герцогств і захищаючи їх від усіх, хто на них зазіхав. Невже моє життя тепер аж таке цінне, щоб боятися ризикувати ним? Адже його залишилося так мало, і ті рештки – суцільний біль. Ні, блазню. Негайно веди до мене сина. Він стане моїм скілом, бо мій власний цієї ночі скінчився. Ми разом обміркуємо те, що побачимо, і ухвалимо рішення стосовно того, що слід зробити. А тепер... Іди! Іди!» Блазень помчав, тупочучи ногами по підлозі. Я залишився наодинці з собою. Сам. Притиснув руки до скронь. Зробивши це, відчув болісну посмішку, що моршила моє обличчя. «А, хлопче!» «От ти де!» Мій король повільно звернув на мене увагу. Був втомленим, але сягнув до мене з кілом. Торкнувшись моїх думок так легко, мов летюча павутинка. Я не відповів, намагаючись викінчити в'язь з кілу, але все пройшло не так. Наш контакт рвався, розпадався, наче гнила ганчірка, а тоді його не стало. Я самотньо сидів навпочепки на підлозі своєї спальні в гірському королівстві, у небезпечній близькості від каміна, мов, 15 років, а моє нічне вбрання було м'яким і чистим, мої пальці покриті пухарями, сердито та тьохкали. У скронях пульсували початки головного болю, спричиненого скілом. Підвівшись, я рухався повільно і обережно. Як старий? Ні, як юнак, що видужував. Тепер я розумів різницю. Манило мене ліжко, таке ж м'яке і чисте, як м'який і чистий завтрашній день. Я знехтував ними обома. Присунув крісло до каміна і задумався, дивлячись у полум'я. Коли з першими променями світанку з'явився Баріч, щоб попрощатися зі мною, я був готовий їхати з ним. Розділ другий Повернення додому. Волинічий замок стоїть над найкращою глибоководною гаванню у шести герцогствах. На півночі в море впадає оленяча ріка, несучи на своїх водах більшість товарів, які вивозяться з внутрішніх герцогств Тілту і Феру. Стрімкі чорні скелі-кліфи стали основою замку, з якого відкривається краєвид на усті ріки, порт і води затоки. Бакіп – замкове місто, ненадійно чіпляється до цих кліфів, значно відсунувшись від заплави Великої ріки. Велика його частина збудована на молах і насипних набережних. Первісну твердиню зведено було з колод, а зробили це найперші мешканці для захисту від наїздів з зовнішніх островів. давнину її захопив морський розбійник Тейкер, і тут уже він зостався. Замінив дерев'яну споруду на стіни і вежи з чорного каменю, який добували з самих скель, заодно опускаючи фундаменти Оленічого замку глибоко в камінь. З кожним наступним поколінням династії провісників стіни ставали все потужнішими, а вежі – вищими і міцнішими. Від часів Тейкера, засновника династії провісників, Оленічий замок жодного разу не потрапив до ворожих рук. Сніжинки цілували моє обличчя, а вітер відгортав волосся з чола. З похмурого сну я перенісся до ще похмурішої дійсності – зимового лісу. Мерзло все моє тіло, крім тої його частини, що грілося теплом тяжко натрудженого коня. Сашка, яка мене несла, із зусиллям пробиралася крізь нанесені вітром снігові замети. Мені здавалося, що я дуже довго їхав. Генз, стаєнний хлопчина, їхав попереду. Він обернувся в сідлі і щось гукнув мені. Сашка зупинилася на риску, але несподівано, тож я ледь не засунувся із сідла. Схопив її за гриву і втримався. Густа, без жодного просвіту снігова завіса закривала довколишній ліс. Смереки згиналися під тягарем незбираного снігу, а берези, що траплялися між ними, здавалися чорними постатями у світлі місяця на хмарному зимовому небі. Не було і сліду шляху. Нас оточував густий первинний ліс. Генз, що їхав попереду, стримував свого вороного валаха, тому зупинилася і Сашка. Баріч позаду мене сидів на своїй чалі кобилі з невимушеністю людини, що їздила верхи все своє життя. Я змерз і тремтів від слабості, тупо розгледівся довкола, не розуміючи, чому ми зупинилися. Дуврізкий вітер, ляскаючи моїм промоклим плащем по боках Сашки. Раптом Генз сказав там. Озирнувся до мене, ти ж, певне, бачиш? Я схилився, щоб глянути крізь сніг, який падав, наче тремка, мережа на завіса. Думаю, так, сказав я, а вітер і сніг поглинали мої слова. На мить я зауважив вогники. Вони були жовтими і нерухомими, на відміну від блідоблакитних плямок, які ще інколи блимали мені перед очима. «Гадаєш, це Оленячий замок?» – загукав Генц крізь дедалі сильніший вітровій. «Він!» – спокійно підтвердив Баріч, а його глибокий, хоч і негучний голос легко перекривав шум вітру. «Я знаю, де ми. Тут принц Веріті убив ту велику сарну, десь шість років тому. Пам'ятаю, бо вона метнулася, коли влучила стріла і впала в цей яр. Зайняло нам решту дня, доки ми туди дісталися і витягли м'ясо. Яр, який він вказав, був не більше, ніж смужкою чагарнику, ледь помітною у снігопаді. Але зненацька все стало на місце. Форма узгір'я, тип дерев і цей яр. Отже, Оленічий замок отам. Ще трохи проїхати, і ясно побачимо фортецю на морських скелях над затокою і містом унизу. Вперше, за багато днів я знав, де ми... Тяжкі хмари не давали нам змоги звірити дорогу з зірками, а надзвичайно глибокий сніг змінив терен настільки, що навіть Баріч вагався, як їхати. Але тепер я знав, що додому залишився короткий відрізок дороги. Влітку. Проте зібрав докупи те, що зосталося з моєї рішучості. «Недалеко!» – сказав я баричу. Генз уже пустив коня. Його приземкувати маленький мерин відважно рванувся вперед, продираючись крізь снігові замети. Я підштовхнув Сашку, і висока кубила неохоче рушила. Піднімаючись узгір'ям схилилася, а я зсунувся в бік. Доки я даремно намагався видріпатися в сідло, Баріч підігнав свого коня просто до мене, піймав за комір і втягнув на місце. «Це недалеко», – погодився він. «Зумієш?» Мені вдалося кивнути. За останню годину він лише вдруге повертав мене в сідло. Один із найкращих моїх вечорів», – гірко сказав я собі. Я випростався, рішуче розправив. розправив плечі, майже вдома. Подорож була довгою і марудною, погода препоганою, а постійні труднощі не додали мені здоров'я. Значну частину дороги я пам'ятав, наче крізь сон. Цілими днями я трусився в сідлі, ледве розбираючи наші стежки, а вночі лежав між Гензом і Барічем у маленькому наметі і тремтів від утоми, такої сильної, що навіть не міг спати. Я сподівався, що наша дорога стане легшою, коли ми наблизимося до герцогства Бак, але не врахував обережності Баріча. У Турлейку ми зупинилися на ніч у заїзді. Я думав, що наступного дня пересядемо на річкову баржу, навіть коли Оленіча ріка замерзає при берегах, вона завдяки сильній течії цілий рік зустається судноплавною. Я пішов просто до нашої кімнати, бо не мав сили ні на що інше. Зате Баріч з Гензом прагнули гарячої страви і товариство, не кажучи вже про Ель. Я не сподівався, що вони скоро з'являться в кімнаті. Та не минуло й двох годин, як ось вони обидва тут, вкладаються спати. Баріч був похмурим і мовчазним, але коли він заліг у ліжко, то Генз прошепотів мені зі своєї постелі, яку погану славу має король у цьому місці. Сумніваюся, що вони говорили б так вільно, якби знали, що ми з Оленічого замку. Але ми були одягнені по Гірському, тож вирішили, що ми торговці або купці. Я з десяток разів думав, що Баріч викличе когось із них на двобій. Правду кажучи, не знаю, як він стримався. Усі нарікали на податки для оборони в збережжя. Глузували, кажучи, що хоч скільки з них тягнуть тих податків, пірати однаково прийшли непоміченими восени, коли ще погода була гарною, і спалили ще два міста». Генц замовк на мить, а потім невпевнено додав. Зате дуже вихваляли принца Регала. Він проїздив тут, супроводжуючи Кітрікін до Оленячого замку. Якийсь чоловік при столі назвав її великою білою рибожінкою, саме враз для прибережного короля. А ще іншого озвався, кажучи, що принаймні принц Регал, попри всі свої труди, має добру поставу і вигляд, як і годиться принцу. Затим пили за принцове здоров'я і довго його життя. Мене пройняло холодом. Я пошепки відповів. Два перековані містечка, а їхні назви ти чув? Вилейджоу Бернсі та сілбей у самому герцогстві Бак. докола мене загусло темрява, і я лежав усю ніч, вдивляючись у неї. Наступного ранку ми залишили Турлейк берхи суходолом. Баріч не хотів навіть триматися дороги. Я марно протестував, він слухав мої скарги, тоді відвів убік і грізно спитав Тобі життя не миле? Я витріщився на нього, нічого не розуміючи. Він обурено пирхнув. «Ті, нічого не змінилося. Ти далі королівський бастар, та принц Регал далі вважає тебе перешкодою. Він уже намагався тебе позбутися, і то не раз. Думаєш, він так радо привітає твоє повернення до Оленячого замку? Ні. Для нього було б найкраще, якби ми взагалі не повернулися. Тож не робімо із себе легкої мішені. Поїдемо суходолом. Якщо він сам чи його найманці захочуть нас дістати, муситимуть полювати за нами в лісі» а він ніколи не був мисливцем. «Невже Авереті нас не захистить?» невпевнено спитав я. «Ти людина короля, а Авереті король в очікуванні», коротко і різко відповів Баріч. «Це ти маєш захищати свого короля, Фіце, не навпаки. Не те, щоб він був до тебе неприхильним і не робив би всього, щоб тебе оборонити, але він заклопотаний важливішими справами, червоними кораблями, молодою дружиною і молодшим братом, упевненим, що корона краще посуватиме до його голови». «Ні, не сподівайся, що король в очікуванні стерегтиме тебе. Стережися сам!» Усе, про що я міг думати, це ті додаткові дні, що поставали між мною і пошуком Молі. Але я не вдавався до цього аргументу. Я не розповідав барічу про свій сон, натомість зауважив. «Тільки божевільний знову спробував би нас убити. Тоді б усі здогадалися, що це він, убивця». «Не божевільний, Фіце, а беззастережний. Регал саме такий». Ніколи не припускай, що Регал має якісь застереження, керується тими ж правилами, що і ми. Навіть і мислить так, як ми. Улучивши нагоду, вбити нас користається нею. Йому байдуже, хто і що запідозрить, доки не буде доказів. Вереті, є наш король в очікуванні, не наш король. Ще ні. Доки король шрюд живий і сидить на престолі, Регал знайде спосіб обвести батька довкола пальця. Багато його вчинків залишаться безкарними, навіть убивство. Баріч скерував коня в бік від добребитого гостинця, заглибившись у бездоріжжя, а тоді вгору, схилом до засніженого нічим не позначеного пагорба, щоб узяти звідти прямий курс на Оленячий замок. Генз глянув на мене, наче його знудило. Але ми подалися слідом за Барічем. І щоночі, коли ми спали у спільному наметі, притулившись один до одного, щоб зігрітися, замість ночувати у ліжках у затишному заїзді, я думав про регала. Спитикаючись на черговому підйомі, обережно спускаючись частіше ведучи коней по воду, ніж їдучи в верхи, я думав про наймолодшого принца. Я лічив кожну додаткову годину, що відділяла мене від молі. Єдині хвилини, коли я почувався сильним, це коли с ним наяву, як зроблю з регала товчене яблуко. Я не міг сподіватися на помсту. Помста це привілей корони, але хоч я і не можу помститися, той регал не здобуде сатисфакції. Я повернувся до Оленячого замку, гляну на нього згори вниз, а як він спробує збити мене з ніг, глибнувши чорним оком, не здригнувся. Ні, присягався я. Регал ніколи не побачить, як я тремчу, хапаюся за стіну, щоб не впасти, проводжу рукою перед очима і ледве бачу її. Він ніколи не знатиме, наскільки близьким був до перемоги. Врешті-решт ми під'їхали до Оленячого замку, не крутою над морською дорогою, а з боку лісистих пагорбів за нею. Снігопад послабшав, і тому й геть ущух. Нічні вітри розкидали хмари, а в ясному місячному світлі кам'яні стіни замку на тлі моря заблищали чорним агатом. У башточках та придбічній брамі сяєло жовте світло. «Вдома!» – тихо сказав Баріч. Ми спустилися з останнього пагорба. Кінські копита вдарили об дорогу, ми під'їхали до головних воріт Оленічого замку. На нічній варті стояв молодий солдат – опустив піку, перекривши нам дорогу, і зажадав, щоб ми назвалися. Баріч відкинув каптор, відкривши обличчя, але хлопчина й не ворухнувся. «Я, Баріч, стайнічий!» – сповістив його Баріч, наче не вірячи, що хтось може бути таким нетимущим. «Я був тут стайнічим довше, ніж ти живеш на світі. Схоже, мені доведеться запитати, що ти тут робиш біля моїх воріт». Перш ніж розгублений хлопчина встиг відповісти, з вартівня долинув гуркіт та поспішне вояцьке тупання. «Це Баріч! Це Баріч!» – закричав сержант, командир варти. Баріч негайно ж опинився в центрі юрби людей. Усі кричали, вітали його та розмовляли, перебиваючи одне одного, тим часом, як ми з Гензом сиділи на своїх змучених конях на краю цього в гермидеру. Нарешті сержант, що звався Блейдом, змусив усіх замовкнути. Головно для того, щоб мати змогу вкинути кілька власних коментарів. «Ми й не сподівалися тебе до весни, чоловіче!» – заявив бравий старий солдат. А ще наказано нам, що ти можеш повернутися не таким, як від'їхав звідси. Але ж ти, далебі, маєш непоганий вигляд. Трохи перемерз, дивно вдягнений, додався шрам чи два, але загалом це ти. Казали, що тебе тяжко поранено, а бастарт начебто помер. Була така чутка, що від зарази чи від отрути. Баріч розсміявся і здійняв угору руку, аби всі могли оглянути його в гірську одежу. Якусь мить я бачив Баріча таким, яким бачили його інші. Пурпурово-жовті стьобані штани, такого ж кольору куртка і м'які високі черевики. Я перестав дивуватися, чому нас затримали біля воріт. А от чутки мене дивували. «Хто сказав, що бастард помер?» – поцікавився я. «А хто питає?» – зажидав натомість Блейд. Зиркнув на мій одяг, глянув мені в очі і не впізнав мене. Лише коли я випростався в сідлі, він смикнувся. Досі думаю, що він знав Сашку і насправді розпізнав її, а не мене. Не приховував, наскільки він вражений. «Фійце? Та з тебе тільки половина зосталася. Ти ніби перехворів на червону заразу». Я вперше довідався, який поганий вигляд маю в очах тих, що знали мене раніше. «Хто казав, що я отруєний чи захворів на заразу?» Спокійно перепитав я. Блейд здригнувся і зиркнув через плече. «Ні, ніхто конкретний!» Знаєш, як це буває? Коли ти не повернувся з іншими, то дехто мав такі здогадки, що й невдовзі, наче всі про це знали. Чутки розмови в Кардегардії, солдатське пліткування. Ми міркували, чого ти не повернувся, оце і все. Насправді ніхто в це не вірив. Ми надто багато чуток розпустили самі, щоб у якусь із них вірити. Просто дивувалися, чого ти, Баріч і Генц, не повернулися. Врешті він зрозумів, що повторюється. І замовк під моїм поглядом. Я дозволив тиші тривати досить довго, аби стало зрозумілим, що я не маю наміру відповідати на це питання. Тоді знизав плечима. Усе в порядку, Блейде. Але можеш усім розповісти, що від бастарда ще дещо залишилося. Зараза чи отрута, ти ж знаєш, що Баріч мене від цього вилікує. Я живий, та й гаразд, дарма що на вигляд як покійник. Ох, фіце, хлопче, я такого не думав, просто я ж казав, що все в порядку, Блейде. Вільно. Слухаю, сер. Відповів він. Я кивнув і глянув на Барича, що здивовано на мене дивився. Коли я відвернувся, щоб обмінятися враженими поглядами з Гензом, то побачив на його обличчі такий самий подив. Я не міг здогадатися про причини цього. Гаразд. Добраніч, сержанте. Не лай солдата з бікою. Він добре вчинив, затримавши чужаків біля воріту замку. Так, сер, Добраніч, сер. Блейд обдарував мене незграбним салютом, а великі дерев'яні ворота розчинилися, пропускаючи нас до твердині. Сашка здійняла голову і струснула з себе частку втоми. Позаду тихо заєржав кінь Генза, а Баріч і впирхнув. Ніколи досі дорога від фортечних стін до стаєнь не здавалася мені такою довгою. Коли Генз зсів з коня, Баріч піймав мене за рукав і стримав. Генз привітався із сонним челядником, що прийшов освітити нам дорогу. «Ми провели якийсь час у гірському королівстві, Фіце», – тихо перестаріг мене Баріч. Там, у горах, ніхто не переймався, по який бік постелі ти народився. Але тепер ти вдома. Тут син Чиверлі не принц, а бастард. Я знаю. Його прямота мене вколола. Завжди знав. Я живу з цим у все своє життя. Так і було, погодився він. Його обличчя прибрало дивного виразу через посмішку. Наполовину недовірливу, наполовину горду. То чого ж ти вимагаєш від сержанта рапорту і роздаєш похвали так хвацько, ніби був самим Чиверлі? Я ледве вірив своїм очам, як ти говорив, як вони ставали струнко. Ти ж навіть не помітив, як вони тебе сприймали. Ти не зрозумів, що підійшов і відібрав у мене командування. Я відчув, що поволі червонію. Усі в гірському королівстві ставилися до мене як до принца, а не як до принцевого бастарда. Невже я так швидко звик до вищого становища? Баріч реготнув, побачивши мою міну, а тоді знову посерйознішов. Віце, мусиш відновити пильність, спускай очі і не носи голови, як молодий огир. Регал потрактує це як виклик, а це щось таке, чому не готові протистояти. Ще ні, а може і ніколи. Я похмуро кивнув, дивлячись на втоптаний сніг стайного підвір'я. Коли складатиму звіт Чейдо, старий убивця не буде задоволений своїм учнем. Я не мав жодного сумніву, що він знатиме все про інцидент біля воріт і ще до того, як викличе мене. «Не лінуйся! сідай, хлопче!» – несподівано перебив мої вбіркування Баріч. Я підстрибнув від його голосу і зрозумів, що він теж мусить заново звикати до того, що в Оленічому замку з нас двох він за старшого. Скільки років я був його стайним хлопцем і педопічним? Найкраще б нам повернутися до цих ролей настільки точно, наскільки це можливо. Це відвернуло б кухонні плітки. Я зійшов з коня і, ведучи Сашку, пішов з Барічем до його стайні. Всередині було тепло і затишно. Темрява і холод зимової ночі засталися по той бік товстих кам'яних стін. Тут був дім. Жовто світили ліхтарі, а коні у стілах повільно і глибоко дихали. Але коли баріч проходив в стайні, вони оживали. Не було жодного коня чи собаки, що не пізнав би його запаху і не прокинувся, аби його привітати. Стайнічий повернувся, і його щиро вітали ті, що знали його найкраще. Невдовзі за нами слід у слід ішло двійко стаєних хлопців, розмовляючи обидва разом, і нічого не минаючи викладали новини про кожного яструба, хорта чи коня. Баріч, як повновладний господар, поважно кивав головою, ставив коротке питання й два поглинаючи кожну подробицю. Спустив з дону лише тоді, коли стара хортиця лисиця, ступаючи негнучкими ногами, підійшла з ним привітатися. Опустився на одне коліно, щоб притулити й погладити її, а вона по щенячому метляла хвостом і намагалася полизати йому обличчя. Оце справжня собака. вітав він її, тоді знову підвівся, щоб продовжити обхід. Лисиця йшла за ним, виглядаючи задом при кожному помаху хвоста. Я зостався позаду, від тепла у стайні мене геть розморило. Один з хлопців квапливо повернувся, залишив мені світильник, а тоді поспішив за барячем. Я дістався з тіла Сашки і прочинив двері. Вона охоче увійшла, задоволено пирхаючи, я поставив світильник на полицю і озирнувся довкола. Дім! Тут я почувався вдома більше, ніж у моїй замковій кімнаті, більше, ніж будь де на світі. Стіло в барячевій стайні, безпека в його володіннях, а я один із його створінь. Якби тільки можна було повернути час глибоко заритися в солому і натягти собі на голову кінську попону. Сашка знову пирхнула, цього разу вимогливо. Усі ці дні, всіма цими дорогами вона несла мене і заслужила будь-якої вигоди, яку я міг би їй дати. Але кожна пряжка опиралася моїм занімілим та втомленим пальцем. Я стягнув з неї сідло і мало не випустив його з рук. Надто довго порався в кінській вуздечці, блискучий метал пряжок танцював мені перед очима. Врешті я їх заплющив і дозволив пальцям зняти вуздечко навпомацки. Коли я розплющив очі, поруч зі мною стояв Генс. Я кивнув йому, а вуздечка випала з моїх закляклих пальців. Він глянув на неї, проте нічого не сказав. Натомість налив сажці свіжої води з принесеного ним відра, насипав її вівса, докинув оберемок солодкого сіна, в якому було ще багато зелені. Я потягся до сашчиної шкребачки, але Генс вирвав її з моїх слабких рук. «Я сам це зроблю!» сказав він спокійно. «Подбайся спершу про свого власного коня», – дорікнув я йому. «Я вже це зробив, Фіце. Глянь, ти не можеш добре її попорати. Дозволь, я це зроблю. Ти на силу стоїш на ногах. Іди, відпочинь. Іншим разом, коли ми поїдемо, можеш замість мене попорати сміливця. Баріч шкіру з мене спустить, якщо я покину свого коня на чужі руки». «Ні, не спустить. Він не залишив би тварину під опікою когось, що сам ледь не падає». Озвався з-за стіла Барич. Залиш Сашку Гензові, хлопче. Він знає своє діло. Гензе, є тут для тебе ще одна справа. Як закінчиш із Сашкою, глянь ту яблукасту кобилу на південному кінці стайні. Не знаю, чи я вона і звідки, але здається мені хворою. Якщо так, нехай хлопці відлучать її від інших коней і вишурують стіло водою і оцтом. А я за хвильку повернуся, от тільки відведу Фіца чиверлів в його кімнату. Принесу тобі вечерю, а поїмо в мене. О, накажи хлопцям, щоб розпалили там вогонь. Холодно, мабуть, як у печері. Ген скивнув, уже зайнявшись моїм конем. Сашка занурила морду у свій овес. Баріч взяв мене під руку. Ну, му, пішли, сказав він, наче розмовляв із конем. Я неохоче сперся на нього, і ми потяглися вздовж довгого ряду загородок для коней. Біля дверей він узяв ліхтаря. Після тепла стайні ніч здавалася ще холоднішою, ще темнішою. Коли ми обмерзлою стежкою йшли до кухні, знову спустився сніг. Мої думки кружляли і плевли, наче й самі були сніжинками. Я не чув своїх ніг і не був певний, що з ними діється. «Усе змінилося назавжди», – кинув я в ніч. Слова відлетіли разом зі сніговим вихором. «Що саме? обережно спитав Баріч. Говорив так, наче боявся, що до мене повернулася пропасниця і я Марю. «Усе. Як ти до мене ставишся, коли про це не думаєш?» І як Генз до мене ставиться? Два роки тому ми з ним були приятелями, лише двома хлопцями, що працювали у стайнях, Він ніколи б мені не запропонував, що вичистить мого коня, але цього вечора повівся зі мною, як зі слабаком, що навіть образитися за таке не може. Наче я просто чекав, щоб він це за мене зробив. А той чоловік при брамі навіть не впізнав мене. Навіть і ти барічу». Півроку чи рік тому, якби я був хворим, ти б витяг мене на своє горище і завдав би порцію ліків, як собаці. А коли б я почав нарікати, ти б цього не терпів. А тепер ведеш мене до кухні і... «Годі скиглити», – шорстко промовив Баріч. «Годі нарікати і жаліти себе. Якби Генс мав такий же вигляд, як у тебе, я зробив би для нього те саме». Потім додав майже всупереч власній волі. «Усе змінюється, бо минає час». Генс не перестав бути твоїм приятелем. Але ти не той самий хлопець, що покинув Оленічий замок під час жнив. Той Фіц був хлопцем на побігеньках у Веріті та моїм стаєним чилядником. І це все. Королівський бастард, так, але нічого особливого не значило, ні для кого, крім мене. Але у Джампі, в Гірському королівстві, ти показав, що в тобі є щось більше. Байдуже, що ти білий і після дня, проведеного в селі, ледь ходиш. Ти рухаєшся, як належить сину Чиверлі. Саме це помітно у твоїй поведінці. І це впало в око вартовцям. І Гензові. Він глибоко вдихнув і зупинився, щоб відхилити плечем важкі кухонні двері. І мені теж, нехай Еда змилується над нами. Докинув він пошепки. Але пізніше, наче бажаючи спростувати власні слова власним словам, завів мене на вояцьку кухню і безцеремонно штовхнув на одну з довгих лав уздовж порізаного шрамами дерев'яного стола. Вояцька кухня напрочуд добре пахла. Сюди міг прийти будь-який солдат – заболочений, засніжений, п'яний – і знайти теплий прийом та вигоду. Кухарка завжди тримала на вогні казанок із тушкованим м'ясом, на столі чекали хліб, сир, а ще брила жовтого літнього масла з глибокої комори. Баріч наклав у наші миски гарячої душинини з ячною кашою та налив два кухлі холодного елю, додавши до цього хліб, масло і сир. Якусь мить я дивився на це все, не маючи сили навіть ложку підняти. Але запах спокусив мене набадає, один ковток, і цього було достатньо. На середині трапези я зупинився, щоб стягти свою підбиту куртку і відламав чергову скипку хліба. Тоді підняв погляд з над другої миски душинини і побачив, що баріч спостерігає за мною із задоволеною міною. "Краще?" спитав він. Я відірвався від миски, щоб обдумати це. "Так". Я зігрівся, наївся, а хоч і був втомленим, то це була добра втома, яку може вилікувати звичайний сон. Підняв руку і глянув на неї. Я все ще відчував легенький трем, але для ока він не був помітним. Набагато краще. Я встав, і от мої ноги таки були там, де їм належало бути. «Тепер можеш дати звіт королю?» Я недовірливо вдивився на нього. «Тепер? Уночі? Король Шрюд давно вже в ліжко, та мене варто не пустить?» Може і так, і ти мав би бути за це вдячним. Але принаймні зголоситися там мусиш ще цієї ночі. Це королю вирішувати, коли зустрітися з тобою. Якщо тебе відішлють, що ж, можеш собі спати. Але б'юсь об заклад, навіть якщо король шрют тебе відправить, король в очікуванні і далі чекатиме твого звіту, і, ймовірно, негайно. А ти повертаєшся до стайні? Само собою. Він посміхнувся з майже вовчою самовдоволеністю. «Фіце, я всього-навсього стайничий. нікому не звітую, а ще я обіцяв Гензові принести чогось на вечерю». Я мовчки дивився, як він накладає їжу на тацю. накраяв довгих скибок хліба, накривними два поломиски з м'ясом, примостив з боку трикутний кусень сиру і грубенький ковалок жовтого масла. «Що ти думаєш про Генза?» «Він добрий хлопець», – неохоче відповів Баріч. І навіть більше, ти ж його вибрав, щоб він залишився в гірському королівстві та їхав з нами додому, а решту відіслав із головною валкою. Я потребував когось надійного. Ти тоді був дуже хворим, а я щиро тобі скажу не надто здоровішим. Торкнувся долонею сивого пасма в темному волосі, сліду від удару, що мало його не вбив. А як же ти вибрав? Правду кажучи, це не я. Це він сам прийшов. Якось знайшов, куди нас помістили, а тоді зумів пробратися в повзджонкві. Я ще був перев'язаний, а в очах мені двоїлося. Радше відчував, що він там стоїть, аніж побачив. Спитав, чого він хоче, а він відповів, що я мушу поставити когось старшим на час хвороби, бо без мене і Коба стає начеляць зробилася недбала. «І це справило на тебе враження?» Він блучив у яблучко. «Жодних мерних питань про нас із тобою, що взагалі відбувається». Він знайшов те, що міг зробити, і прийшов, щоб це зробити. Мені таке в людині подобається. Коли знає, що має робити, і робить це, то я й поставив його за старшого, і він добре впорався. Тому я й затримав його, відіславши додому всіх інших, бо знав, що може когось такого потребувати. А ще, щоб переконатися, який він. Чи це в нього лише амбіція, чи він справді розуміє, чим людина зобов'язана тваринам, які начебто їй належать. Чи потрібна йому влада над підлеглими, чи добро тварин? І що ж ти тепер про нього думаєш? Я вже не такий молодий, як колись. Думаю, що в Оленічому замку і далі буде добрий стайничий, коли я вже не зумію об'їздити норовистого жеребця. Не тому, щоб я вже збирався покидати стайні. Він ще багато чого мусить навчитися. Але ми обоє ще достатньо молоді. Він щоб навчатися, а я щоб навчати. Це тішить, як і Колись, я думаю, він бачив на цьому місці мене. Але тепер ми обоє знали, що цього ніколи не буде. Він повернувся, щоб їхати. «Барічу», – тихо сказав я. Він зупинився. «Ніхто тебе не заступить. Дякую тобі за все, що ти зробив за останні місяці. Я завдячую тобі життям. Не лише тому, що ти врятував мене від смерті, але ти дав мені життя і те, ким я є. Ще відтоді, коли мені було шість років. Я знаю, що мій батько Чиверлі – але я ніколи його не бачив. Ти був моїм батьком день за днем усі ці роки. Я не завжди міг належно це оцінити. Баріч пирхнув і відчинив двері. Прибережи ці промови на випадок, як хтось із нас помиратиме. Іди, звітуй, а тоді лягай спати. Єсть! – почув я власний голос і знав, що Баріч теж усміхнувся. Він протиснувся у двері, несучи Гензів обід до стайні. Там був його дім. А мій дім тут. Настав час прийняти це. Я витратив кілька хвилин, щоб розгладити вогке вбрання і провести рукою по волосю. Зібрав зі стола наш посуд, а затим перекинув мокру куртку через плече. Коли я йшов з кухні до коридору, а потім до великої зали, то був вражений побаченим. Невже гобелени мають яскравіший вигляд, ніж досі? Невже розсипане на підлозі зілля завжди так солодко пахло? Невже різьблені дерев'яні верхівки всіх дверей завжди так тепло виблискували? Я швидко вирішив, що це я просто радію, повернувшись нарешті додому. Але зупинившись біля підніжжя сходів, щоб узяти свічку, аби присвітити собі дорогою до моєї кімнати, я помітив, що стіл не заляпаний воском, бо більше засланий вишиваним обрусом. Кетрікін. Тепер в Оленішому замку була королева. Я мимоволі всміхнувся, маючи при цьому досить дурну міну. Доки мене не було, цей великий укріплений замок як змінився. Чи це і заворушився сам і своїх людей перед її приїздом, чи це сама Кетрікен зарядила велике прибирання. Цікаво дізнатися. Піднімаючись сходами, я побачив ще й інші речі. Зникли споконвічні плями сажи над стінними свічниками. Навіть у закутках сходів не було пилюки. І повитини теж. Усі канделябри були заповнені свічками, що яскраво світилися. А в стійках для зброї на кожному майданчику стриміли готові до оборони клинки. От що означає, коли в замку є королева. Але не пригадую, щоб навіть за життя Шрюдової королеви Оленічий замок мав такий гарний вигляд. Так пахнув чистотою і був так ясно освітлений. При дверях короля Шрюда вартував вічно похмурий ветеран, якого я знав ще відтоді, як мав шість років. Спершу він мовчки і уважно до мене придивився, тоді впізнав. Дозволив собі коротку усмішку, питаючи. «Мусиш зголосити щось, поїльний Фіце?» «Лише те, що я повернувся». Сказав я, а він кивнув. Звик уже до моїх приходів і відходів, часто у найдивніші години доби, але не належав до людей, які б щось припускали, робили висновки чи навіть розмовляли про це. Отож він тихо зайшов до королівської кімнати і сказав комусь, що прибув Фіц. Замить повернувся зі звісткою, що король викличе мене у зручний для себе час, а ще він радий, що я в безпеці. Я тихо пішов геть від дверей, зрозумівши з його слів більше, ніж зі слів будь-кого іншого. Шрюд ніколи не промовляв чемних, але марних фраз. Далі по коридору містилися кімнати Вереті. Тут мене теж пізнали, але коли я попросив вартовця сповістити Вереті, що я повернувся і хочу здати звіт, він відповів лише, що принца Вереті немає в його кімнатах. «То він у вежі?» – спитав я, задумуючись, навіщо він польнує у цій парі року. «Зимові бурі охороняють наше узбережжя від піратів принаймні ці кілька місяців». На його обличчі повільно розповзлася усмішка. Побачивши моє здивоване обличчя, він весело вищарився. «Принця Веріті немає в його кімнатах», – повторив він. А потім додав, «Я простежу, щоб він дістав твоє послання. Тільки прокинеться вранці». Якусь мить я стояв, оствпівши, як бевсь. Тоді відвернувся і тихо пішов. Я відчував свого роду здивування. Це теж означало, що в Оленячому замку є королева. Я видріпався ще на два поверхи і пішов коридором до своєї кімнати. Пахло затхлістю, у камінні не горів вогонь. Холодно, запущено, всюди пилюка. Хай там що, а цієї кімнати жіноча рука не торкалася. Вона здавалася пустою і безбарвною на чекелі. І все-таки тут тепліше, ніж у наметі на снігу. перина на ліжку була такою ж м'якою і товстою, як я її пам'ятав. Ідучи в бік ліжка, я скинув брудний дорожній одяг, упав і заснув. Розділ третій. Відновлення зв'язків. Найдавніша згадка про старішин у бібліотеці Оленячого замку міститься в пошарпаному собові. Неясні плями на пергаменті змушують припускати, що для його виготовлення використано плямисту шкуру тварини, невідомою сучасним мисливцям. А сировиною для чорнила стали виділення восьминога та корінь лісових дзвіночків. Воно добре витримало випробування часом, куди краще, ніж кольоровий атрамент, уживаний для ілюстрацій і заставок у тексті. Цей атрамент не лише збляк і розплився, але й у багатьох місцях привернув увагу якихось личинок, що погризли пергамент, призвівши до його одубіння. Внаслідок цього він колись гнучкий став надто ламким, щоб його можна було розгорнути. На лихо найпошкодженішими виявилися внутрішні частини совою де наведені відомості про подорож короля Вайздома Мудрого, відсутні в будь-яких інших документах. Із фрагментарних залишків можна здогадатися, що якась гостра необхідність змусила Вайздома розшукувати вітчизну старішин. Королівські клопоти і нам відомі. Пиратські наїзди безжалісно плюндрували у збережжя. Певні уривки показують, що він від'їхав у напрямку Гірського королівства. Не знаємо, чому король вважав, що ця дорога приведе його до вітчизни міфічних старішин. На жаль, останні етапи подорожі та опис зустрічі зі старішинами, мабуть, були багато ілюстрованими, бо тут пергамент перетворився на мережево скалічених уривків, слів та частин рисунків. Ми нічого не знаємо про цю першу зустріч. Навіть гадки не маємо, як король умовив старішин стати його союзниками. Численні пісні, багаті на метафори, описують спуск старішин із гір як бурю, як хвилю припливу, золотий ураган помсти і втілений у камені гнів, що мав відігнати піратів від наших берегів. Також легенди розповідають, наче старішини обіцяли Вайздому повернутися і захистити нас, якби шість герцогств коли-небудь потребували допомоги. Це лише припущення, хоча, як багато хто вважає, його підтверджує вже факт розмаїття легенд, що описують цей союз. Але виклад цієї події, що його зробив писар короля Вайсдома, назавжди втрачений через плісняву та черв'яків. Моя кімната мала одне високе вікно, що виходило на море. Взимку від штормових вітрів захищали дерев'яні віконниці, а губелен, що висів угорі, надавав кімнаті ілюзорного вигляду теплого затишку. Отож, я прокинувся в темряві і певний час тихо лежав, намагаючись збагнути дея. Поступово до мене просочилися тихі звуки замку. Ранкові звуки. Дуже ранньоранкові звуки. «Дім», – зрозумів я. «Оленічий замок». А наступної миті я голосно кинув у темряву. «Молі!» Моє тіло було змученим, і все ще боліло. Але не без силам я вибрався з ліжка в холод кімнати. Спотикаючись, дістався свого каміна, яким давно не користувались, і розпалив маленький вогник. Невдовзі доведеться поповнити запас дров. Мерехтве полум'я осяяло кімнату спалахами жовтого світла. Я взяв одяг зі скрині в ногах ліжка, лише щоб виявити, що він якось дивно на мені лежить. Через довгу хворобу м'язи мого тіла висохли, зате ногами і рукам вдалося вирости. Ніщо не пасувало. Я підняв вчорашню сорочку, але ніч у чистій постелі відсвіжила мій нюх. Я не міг більше витримати запаху брудної дорожньої одежі. Знову порився у своїй скрині. Знайшов там м'яку коричневу сорочку, що колись була мені задовга в рукавах, а тепер підійшла. Одягнув її зі своїми зеленими стьобаними гірськими штанами і черевиками. Я не сумнівався, що тільки-но зустрінуся з Леді Пейшенс чи майстринею Гесті, як вони налетять на мене бурею і ситуацію буде виперевлено. Але сподівався, що це не станеться перед сніданком і виходом до міста. Було там кілька місць, де я міг почути слово друге про Моллі. Я виявив, що замок уже заворушився, хоча ще й не повністю прокинувся. Поснідав на кухні, як за часів дитинства, упевнився, що там, як завжди, хліб найсвіжіший, а вівсянка найсолодша. Кухарка скрикнула, побачивши мене, і спершу примовляла, як же я виріс, а тоді лементувала, як я схут і змарнів. Я ж подумав, що до кінця дня подібні зауваження справді доведуть мене до хвороби. Коли рух у кухні посилився, я втік, прихопивши товсту скипку хліба, щедро намащену маслом, на яку ще й наклав порцію варення з шипшини. Пішов назад до своєї кімнати, щоб узяти зимового плаща. У кожній кімнаті, якою проходив, я знаходив, що далі, то більше, слідів присутності Кетрікін. Стіну малої зали прикрашав тепер витканий із різнобарвних трав своєрідний гобелени з горами, у цій порі року не було квітів, зате в найнесподіваніших місцях я натикався на товсті глиняні миски, повні камінців, куди ввіткнуто голі, але зграбної форми гілки, чи висушені стебла чертополоха або рогозу. Зміни були невеликими, але безсумнівними. Я опинився в одній з найстаріших частин Оленячого замку, а тоді запиленими сходами піднявся до сторожової вежі Веріті. Звідси відкривався розлогий краєвид на узбережжя, а крізь високі вікна веріті пильнував за піратськими кораблями, несучи свою літню варту. Звідси він скілив, посилав свою магію, що мала стримати піратів чи принаймні попередити нас про їхній прихід. Інколи ця оборона не була достатньою. Він потребував підтримки помічників, навчених скілу. Але я сам, попри своє напівкоролівське походження, неспроможний був контролювати свій скіл, що з'являвся і щазав із волі випадку. Гален, наш майстер скілу, помер, не встигнувши навчити більше, ніж жменько обдарованих. Не було нікого, хто міг би його заступити, а навченим бракувало справжнього зв'язку з Веріті, тож Вереті сам змагався з Скілом з нашими ворогами. Це його передчасно застаріло. Я боявся, що він витратить на це надто багато сил і піддасться згубній звичці, як багато тих, хто надмірно віддавався скілу. Ще не діставшись з вершини спіральних сходів, я задихався, і мені заболіли ноги. Штовхнув двері на добре змащених завісах, вони легко відчинилися. За давньою звичкою я дуже тихо увійшов до кімнати. Насправді я не сподівався застати там веріті чи когось іншого. Взимку нашими вартовцями були морські бурі, які захищали наше узбережжя від пиратів. У сірому світлі ранку, що лилося крізь незаслонені вікна, я закліпав. Веріті був темною постаттю на тлі сірого штормового неба. Він не обернувся. «Зачини двері!» – тихо сказав він. «Так тягне зі сходів, що в кімнаті вітряної кодумарі!» Я зачинив їх, а тоді здригнувся від холоду. Вітер приніс із собою запах моря, а я вдихав його, як саме життя. «Я не сподівався знайти вас тут!» – сказав я. Він не відводив очей від моря. «Не сподівався? То чого ж ти прийшов?» У його голосі бриніла радість. Це змусило мене стрепенутися. Справді, не знаю. Я повертався до своєї кімнати. Мій голос ослаб, коли я намагався згадати, навіщо сюди прийшов. Я тебе поскілив, просто сказав він. Я мовчки стояв і думав я нічого не почув. Я й не хотів, щоб ти почув. Це так, як колись давно казав тобі скіл може бути тихим шепотом у людському вусі, не обов'язково вигуком команди. Вереті повільно повернувся до мене, і коли мої очі звикли до світла, серце в мене підстрибнуло, радіючи зміні, яку я в ньому побачив. Коли я покидав оленячий замок під час зжнив, він був зів'ялою тінню, вихудлою постаттю, виснаженою тягарем своїх обов'язків та постійної пильності. Тепер його темне волосся, по-давньому присипала сивина, але міцна постать заграла м'язами, а в очах з'явився блиск життєвої снаги. Мав цілком королівський вигляд. Схоже, що шлюб пішов вам на користь, мій принце. Мимоволі, сказав я. Це змусило його розгубитися. Певним чином, визнав він, тим часом, як на його щоках з'явився хлоп'ячий рум'янець. Швидко обернувся до свого вікна. Підійди і глянь на мої кораблі, наказав він. Тепер настала моя черга розгубитися. Я підійшов до вікна і глянув на гавань, а тоді на море за нею. Де вони? збентежено спитав я. Він узяв мене за плечі та повернув у бік корабельні. Там зведено новий довгий ангар із жовтої сосни. Входили і виходили люди, з димарів кузня здіймався дим, на тлі снігу темно вирізнялися величезні колоди, які принесла йому в посагу Кетрікін. Інколи, стоячи тут, зимового ранку, дивлюся в море та майже бачу червоні кораблі. Я знаю, що вони мусять прийти, але інколи бачу теж кораблі, які ми їм протиставимо. Цієї весни, хлопче, вони виявлять, що їхня жертва не така безпорадна, як досі а до наступної зими маю намір навчити їх, як це, коли на тебе нападають. Він говорив із дикою насолодою, яка б мене вразила, якби я її не поділяв. Коли наші очі зустрілися, я побачив, що наші усмішки дзеркально відображають одна одну. Тоді його вираз змінився. Маєш жахливий вигляд, – зауважив він. – Ще гірший, ніж твій одяг. Ходімо в якесь тепліше місце та пошукаємо там підігрітого вина і чогось із Я вже поїв, – відповів я йому. І почуваюся значно краще, ніж кілька місяців тому. Дякую. «Не будь таким колючим», – перестаріг він. «І не кажи мені того, що я вже знаю. Не бреши мені. Підйом сходами тебе виснажив, а ноги під тобою тремтять. «Ви зживаєте проти мене скіл», – звинуватив я його, а він кивнув. «Я вже кілька днів знав, що ти не ближаєшся. Кілька разів намагався дістатися до тебе скілом, але не міг тебе розбудити. Я не покоївся, коли ви з'їхали з дороги, проте розумів тривогу баріча». Я радий, що він так добре про тебе дбав. Мова не лише про те, що безпечно довіз тебе додому, а й про все, що сталося у джампі. Це мусить бути зроблено делікатно, зважаючи на те, хто був утягнений у справу. Публічне визнання його заслуг неможливе. Ти міг би щось підказати? Ваша подяка – це все, що він прийме. Його б образили, якби ви подумали, що він потребує чогось більшого. На мою думку, жодна річ, яку б ви йому дали, не винагородить за те, що він для мене зробив. А щоб його вкоськати, треба б йому сказати, що він вибрав собі здалого дволітнього коня. Його власний підтоптався. Це він зрозуміє. Я обережно подумав. Ви могли б це зробити? Я міг би? Сухо спитав мене Веріті. У його голосі зазвучала щіплива нотка. Несподівано мене виразила моя зухвалість. Я забувся, мій принце, смиренно сказав я. Його губи вигнулись у посмішці, а долоня тяжко опустилася мені на плече. «Гаразд, я ж тебе питав, правда? Якусь мить я присягнувся б, що це старий чеверлі вчить мене поводитися з моїми людьми, а не мій молодий небіж. Хлопче, твоя подорож до Джампі геть тебе змінила. Ходімо. Себто до того теплого місця зі склянкою чогось путнього. Пізніше тебе захоче побачити Кетрікен. І, думаю, Пейшенс теж». Моє серце провалилося, коли він наклав на мене таку купу обов'язків. Бакіп притягував мене, наче магнітом. Але Вереті був моїм королем в очікуванні, і я схилив голову перед його волею. Ми залишили вежу, і я спускався за ним сходами. Розмовляли про різні дрібні справи. Він наказав мені зголосити майстрині гестя, що я потребую нового одягу. Я питав про Леона, його вовкодава. Тоді він зупинив у коридорі хлопця та наказав йому принести в його кабінет вина і пирогів із зміясом. Я йшов за ним не до його кімнату горі, а до приміщення внизу одночасно і знайомого і незвичного. Коли я востаннє тут був, Федварн, писар, використовував його для сортування та висушування трав, скойок і коріння, з яких робив своє чорнило. Від цього не зосталося і сліду. У маленькому каміні палав невеликий вогонь, Вереті розворушив його і докинув дров, а я тим часом оглядав кімнату. Стояв там великий різьблений дубовий стіл та два менші різні крісла, підставка для сувоєв і обшмульгана полиця, закладена різними предметами. На столі лежала розпочата карта держав Чалсоду. Кутки її були притиснути стилетом і трьома каменями. На обривках пергаменту, якими було завалено стіл, можна було розібрати почерк Веріті, а ще якісь зарисовки і надряпані в поперек них нотатки. Дружелюбний безлад, розкиданий на двох менших столах і кількох кріслах, вдався мені знайомим. За хвилину я розпізнав у ньому те саме звалище речей, що належали Вереті, та засмічували колись його спальню. Вереті, роздмухавши вогонь, підвівся і жалібно усміхнувся, коли побачив мої зведені брові. Моя королева в очікуванні не терпить резердіяжу. Питає мене, як ти можеш сподіватися точно нарисувати лінії посеред такого рейваху? І власні апартаменти прибрані згідно зі всіма вимогами військової дисципліни. Я сховався тут, бо швидко виявив, що в чистій та незахаращеній кімнаті взагалі не можу виконати жодної роботи. Крім того, маю тут змогу спокійно порозмовляти, бо не всі знають, де мене шукати. Ледве він договорив це, як двері розчинилися, впустивши Чаріма з тацею. Яківком привітав слугу Веріті, який, здається, не тільки не здивувався, побачивши мене, а навіть додав до зумовленого принцем сніданку хліб з особливими прянощами, що дуже мені смакував. Чарім швидко пройшовся кімнатою, де-неде прибираючи. Переклав кілька книг і сувоїв, аби звільнити для мене крісло, а тоді знову зник. Веріті настільки з ним звикся, що, здавалося, навіть не помітив його появи. Якщо не зважати на короткі усмішки, якими вони обмінялися, на прощання. Отож... Сказав він, коли двері щільно зачинилися. А тепер повний звіт. З моменту, коли ти покинув Оленячий замок. Це не була проста розповідь про подорож і мої пригоди. Чейт вишколив мене не лише на вбивцю, а й на шпигуна. А баріч з наших перших днів вимагав, аби я міг скласти детальний звіт про все, що трапилось у стайнях за час його відсутності. Доки ми їли і пили, я викладав інформацію про все, що бачив і чув, відколи залишив Оленячий замок. Усе це я підсумував своїми висновками з того, що знав із власного досвіду, та підозрами на основі того, про що дізнався. Тоді повернувся Чарім, несучи їжу для наступної трапези. Ми спожили і це, а Вереті тим часом обмежив нашу розмову темою військових кораблів. Не міг приховати свого запалу. «Прибув Мастфіш!» Щоб наглядати за будівництвом, я сам вибрався до Гайдаунса, щоб його привезли. Він запевняв, що вже старий, від холоду не може ні загнутися, ні розігнутися. Я більше не спроможний будувати кораблі взимку. Таке він мені передав. Тож я залишив роботу на підручних і сам по нього подався. Мастфіш не міг відмовити дивлячись мені в обличчя. Коли він приїхав, я забрав його до корабельній і показав обпалюваний ангар, достатньо великий, щоб там помістився корабель. Ми цей ангар спеціально для нього і спородили, щоб він будував там кораблі та не мерз. Але не це його переконало, а білі дуби, які привезла мені Кетрікен. Побачивши дерево, не міг стриматися і одразу ж різанув його ножем. Воно напрочуд рівне і зна скрізь сміцної серцевини. Ми вже почали готувати дошки. Це будуть чудові кораблі з лебединими шиями, а по воді пливтимуть, як морські змії. Ентузіазм, що охопив його, передався і мені. Я вже уявляв, як здіймаються і опускаються весла, як надимаються вітрила на квадратних щоглах. Тоді посуд із рештками їжі відсунуто, і він почав розпитувати про події у джампі. Змусив мене представити кожен інцидент із кожної можливої перспективи. За час цієї розмови я наче пережив усе іще раз, а мій гнів, викликаний зрадою, розгорівся заново. Веріті помітив це. Відхилився на кріслі, щоб сягнути по чергове поліну. Вкинув його у вогонь, пославши до демаря Рой Іскор. «Ти маєш якісь питання?» – зауважив він. «Цього разу можеш їх поставити». Склав руки на колінах і чекав. Я намагався опанувати свої почуття. «Принц Регал, ваш брат», – обережно розпочав я, – «вчинив найвищу зраду». Влаштував убивство старшого брата вашої дружини, принца Раріска, спробував зав'язати змову, що призвела б до вашої смерті. Його метою було узурпувати вашу владу та відняти вашу наречену, і хоч це й дрібниця, двічі намагався вбити мене та Баріча. Я зупинився, щоб перевести віддих і дати серцю та голосу заспокоїтися. Ми обидва погоджуємося, що це і справді так, але це складно довести, тихо зауважив Веріті. І на це він розраховує кинув я, а потім відвернувся від Веріті, щоб стримати злість. Інтенсивність цього гніву мене вразила, бо досі я собі такого не дозволяв. Кілька місяців тому, напруживши всі почуття, щоб вижити, я відтрутив ненависть геть, а то не зберіг би ясності думок. Далі йшли виснажливі місяці, коли я одужував від спатроленого регалом отруєння. Я навіть, барючи, не міг всього розповісти, адже Веріті ясно наказав, щоб ніхто не знав про все, що сталося більш ніж слід. А зараз я стояв перед своїм принцем і тремтів від сили власного гніву. Раптом моє обличчя засмикалося у різких судомах. Це вразило мене достатньо, щоб я змусив себе заспокоїтися. «Регал на це розраховує», – спокійно сказав я. Тим часом Вереті не вирухнувся і не змінився на виду, попри мій вибух. Поважно сидів край свого кінця столу, склавши перед собою пошрамовані роботою руки і дивлячись на мене темними очима. Я опустив свої очі на поверхню стола і торкнувся кінчиком пальця різьбленого завитка на розі. «Він не шануватиме вас за те, що ви дотримуєтеся законів королівства. Вважатиме це слабкістю, яка дасть йому змогу уникнути справедливості. Може знову спробувати вас убити. Майже непевно повторить таку спробу зі мною». «Тож ми обидва мусимо матися на бачності, правда?» – М'яка зауважив Веріті. Я підвів очі, щоб глянути йому в обличчя. «І це все, що ви можете мені сказати?» – спитав я, стримуючи своє обурення. «Фіце, Чиверлі, я твій принц і твій король в очікуванні. Ти присягав мені так само, як і моєму батькові. І якщо про це зайшла мова, ти присягав також моєму братові». Веріті раптово встав, щоб перейти кімнату. «Справедливість – це щось таке, чого ми завжди прагнемо, але ніколи не можемо втамувати цього прагнення. Ні, ми мусимо вдовольнитися законом». Це тим важливіше, чим вище становище людини. Справедливість зробила б тебе наступному лінії спадкоємства престолу Фіце. Чіверлі був моїм старшим братом, але закон каже, що ти народився в позашлюбному зв'язку, отже ніколи не можеш претендувати на корону. Хтось міг би сказати, що я відібрав престол у сина свого брата. До чого я маю бути шокований тим, що мій молодший брат хоче відібрати його в мене? Я ніколи не чув, щоб Веріті говорив таким тоном, щоб його голос був таким сильним, таким повним почуттів. Я мовчав. «Ти думаєш, що я повинен його покарати? Я міг би це зробити. Не мушу доводити злочинності його поведінки, щоб зробити його життя неприємним. Можу вислати його з місією до Колдбея, давши якесь фіктивне доручення, і тримати його там у некомфортабельних умовах далеко від двору. Я міг би навіть обставити це як вигнання». Або ж залишити його при дворі, але настільки обтяжити неприємними обов'язками, що не матиме часу на свої розваги. Зрозуміє, що він покараний. Так само, як зрозуміє це кожен Нобіль, що має хоч краплю глузду. Реголові симпатики стануть на його захист. Внутрішні герцогства вигадують якесь стихійне лихо у краю його матері, що вимагатиме присутності її сина. Опинившись там, він здобуватиме собі додаткову підтримку. Може виявитися, що він спроможний роздмухати суспільні заворушення, як він цього і прагне, а внутрішні землі королівства його підтримають. А навіть якщо до цього не дійде, він може спричинити достатньо замішання, аби поставити під сумнів єдність держави. Мені ж ця єдність необхідна, якщо я мушу захищати наше королівство. Він скінчив свою мову, звів очі і оглянув кімнату. Я супроводжував його поглядом. Стіни були обвішані його картами, тут був Бернс, був Шокс, а ось і Ріпон. На протилежній стіні Бак, Феру і Тілд. Усе відтворено точною рукою Веріті, кожна річка нарисована синім чорнилом, кожне місто підписане. Ось його шість герцогств. Він знав їх, як ніколи не знатиме Регл. Їздив цими дорогами, допомагав встановлювати прикордонні стовпи, супроводжуючи чіверлі, спілкувався з людьми, що заселяли прикордонні. Здіймав меча, захищаючи їх, знав, коли відкласти свого меча і виторговувати мир. Ким я був, щоб розповісти йому, як він має правити? «То що ж ви зробите?» – тихо спитав я. «Триматиму його тут. Він мій брат і син мого батька. Принц налив собі вина. Найдорожчий батькові, наймолодший син». Я пішов до батька короля і висловив думку, що Регал буде більш задоволений своєю долею, якщо матиме більшу частку управління державою. Король Шорюд погодився на це. Я передбачаю, що насамперед займатимуться захистом наших земель від червоних кораблів. Отож Регалові достанеться завдання примноження прибутків, яких ми потребуватимемо, а також він матиме справу з внутрішніми проблемами, що можуть з'являтися. Звичайно, за підтримки кола шляхетних помічників. Він достатньо популярний, щоб впоратися з їхніми звадами і суперечками. І Регл цим задоволений? Вереті легенько всміхнувся. Він не може сказати, що ні, якщо хоче втримати образ молодого чоловіка, що спроможний правити і чекає нагоди показати це. Він підняв келих і відвернувся, щоб глянути у вогонь. Єдиним звуком у кімнаті було потріскування полум'я, що поглинало дрова. «Коли прийдеш до мене завтра?» – почав він. «Завтра я мушу мати день для себе», – сказав я йому. Вереті відставив келиха і повернувся, щоб глянути на мене. «Мусиш?» – дивним тоном спитав він. Я звів погляд і зустрівся з ним очима. Ковтнув слину. Підвівся. «Мій принце», – офіційно розпочав я, – «прошу вашої ласкавої згоди звільнити мене завтра від обов'язків, оскільки я маю певні особисті справи». Якусь мить він залишив мене стояти. потім озвався. «О, сідай, Фіце, дріб'язково». Думаю, що з мого боку це було б дріб'язково. Думки про регала завжди викликають у мене такий стан. Звичайно, можеш мати свій день, хлопче. Якщо хтось запитає, ти виконуєш моє доручення. Можу я спитати, що це за невідкладні справи? Я глянув на язички полум'я, що стрибали в каміні. Близька мені людина жила в сілбеї. Я мушу довідатися. О, фіце. У голосі Вереті було більше співчуття, ніж я міг витримати. Мене накрила з головою раптова хвиля втоми. Я тішився, що знову можу сісти. Руки почали тремтіти, я сховав їх під стіл і стиснув. Далі відчував тремтіння, але принаймні ніхто тепер не бачив моєї слабкості. Він кашлянув. Йди до своєї кімнати та відпочинь», – приязно сказав мені. «Хочеш, щоб завтра хтось поїхав з тобою в Сілбей?» Я тупо похитав головою, зненацька і болісно збагнувши, що я там відкрию. Через цю думку мені зробилося зле. Я здригнувся у черговій судомі, намагався повільно дихати, щоб заспокоїтися відсунути загрозу нападу. Я не міг витримати думки, що зганьбився з цим перед Веріті. «Сором мені, а не тобі, бо я забув, як сильно ти хворів». Він мовчки підвівся, поставив перед собою келих вина. «Тобі дісталися удари, які були відведені від мене. Мені вкрай прикро, що я прирік тебе на це». Я змусив себе зустрітися поглядом з Веріті. Він знав усе, що я хотів приховати. Знав, і його мучило таке почуття провини. «Таке трапляється нечасто», – запевнив я його. Він усміхнувся, але вираз його очей не змінився. «Ти чудовий, віце. Не думай, що твій вишкіл пішов даремно, але ти не можеш обдурити того, хто пробув з тобою стільки часу. Не лише ці кілька днів, але й тоді, коли ти не здужав. Якби хтось інший казав, тобі наче знає, як ти почуваєшся, можеш вважати це звичайною чемністю. Але від мене прийми це як правду». І я знаю, що з тобою слід поводитися, як із баричем, Барічем. Не пропонувати тобі румака через кілька місяців. Натомість, якщо хочеш, дам тобі руку і допоможу дійти до твоєї кімнати. Я впораюся, – твердо сказав я. Розумів, яку честь він мені виявив, але також і те, як виразно він помітив мою слабкість. Я хотів бути сам, щоб приховати її. Він кивнув, мовляв, розумію. Якби ти опонував скіл, я міг би запропонувати тобі силу. Я надто часто брав її у тебе. Я не зміг би, пробурмотів я, не приховуючи, як не подобається мені думка, відбирати в когось силу. Відразу ж пошкодував про це на мить, побачивши сором в очах мого принца. Колись я теж міг гордо це сказати, тихо мовив він. Іди, хлопче, відпочинь. Він повільно відвернувся від мене, заходився розкладати чорнило пергамент, я тихо вийшов. Ми просиділи в кімнаті весь день, на дворі вже стемніло, у замку панував спокійний настрій зимового вечора. Зі столів уже прибрано, люди зібралися довкола каміння у великій залі. Співатимуть менестреля або ж лялькар, змусивши до руху гурт своїх маріонеток, покаже якусь історію. Хтось кріпитиме оперення де стріл, хтось орудуватиме голкою, діти крутитимуть дзиги, гратимуться у складинки або дріматимуть на батьківських колінах у батьківських обіймах. Усе спокійно. На дворі дмуть зимові шторми, гарантуючи нам безпеку. Я йшов з обережністю п'яного, оминаючи спільні зали, де ввечері збиралися люди. Склав руки і згорбився, нібито замерз, утихомиривши так дрижання долонь. Повільно піднявся першим прольотом сходів, наче глибоко задумався. На сходовому майданчику я дозволив собі короткий перепочинок, полічивши до десяти, а потім, змусив себе до наступного підйому. Але тільки на я поставив ногу на першу сходинку, до мене згори плигнула Лейсі. Пухкенька жіночка, на кількадесят років старша від мене, вона й досі спускалася по дитячому перестрибуючи сходинки. Дострибавши донизу, вона вхопила мене з криком «Ти тут!», наче я був ножицями, загубленими нею з кошика для шиття. Міцно стиснула моє плече і скерувала мене до коридору. «Я сьогодні вже разів з десять бігала сходами, як ніколи. Матінко, як же ти виріс?» «Леді Пейшенс тебе не тямить, а все через тебе. Спершу сподівалася, що ти за хвилину постукаєш у двері. Вона так тішилася, що ти повернувся». Перервала, щоб глянути на мене своїми ясними пташиними очима. «Це було сьогодні вранці», – звірилася вона мені. «Ти не здужав. Такі круги в тебе довкола очей». Не даючи мені змоги відповісти, хоч словом, додала – коли ти не з'явився у полудні, почала ображатися і трішки сердитися. Увечері сердилася так, що не могла їсти. Зрештою вирішила повірити чуткам, наче ти серйозно хворий. Вона певна, що ти або звалився, десь непритомний, або ж баріч тримає у тебе у стайнях, змусивши прибирати за кіньми та собаками. Хай яке там твоє здоров'я. Ми вже, ми оздечки, заходь усередину. Я його тримаю, міледі. І втягла мене в кімнату Пейшенс. Щебетання Лесі звучало якось дивно, наче вона чогось уникала. Невпевнено входячи, я задумався, чи сама Пейшенс не хворіла, або ж чи не спіткало її якесь нещастя. Якщо так, то на її спосіб життя це геть не вплинуло. Її кімнати мали звичайний вигляд. Уся її зелень пнулася вгору, вилася і губила листя. Але звичний розгардіяж збагатився новим шаром, що свідчило про нові зацікавлення принцеси. До звіринця додалися два голуби. По кімнаті розкидано кільканадцять підків. На столі горіла товста свічка з мірики, що виділяла приємний аромат, але закапувала воском сушені квіти і трави на таці обіч. Така ж небезпека загрожувала в'язці дивних різблиних паличок. Вони нагадували палички, які ч'юрди використовують для вищування. Коли я увійшов, маленька товстенька терьєріха принцеси підступила до мене і привітатися. Я не хилився погладити її, а тоді засумнівався, чи зумію встати. Щоб приховати свою забарність, обережно підняв з підлоги табличку. Вона була доволі старою і ймовірно рідкісною, пояснювала, як ворожити за допомогою паличок. Пейшенс одвернулася від кросин, щоб привітати мене. Ой, встань, не дурій. гукнула вона, побачивши мене схиленим. Опускатися на коліна це ідіотизм. А може, думаєш, дозволю тобі забути, як ти нечем не повівся, не прийшовши до мене одразу ж? Що ти мені приніс? Як мило. Звідки ти знав, що я це вивчаю? Знаєш, я обшукала всі бібліотеки замку і дуже мало знайшла про вищувальні палички. Взяла у мене табличку і усміхнулася згаданого подарунка. Лейсі підморгнула мені, зиркнувши через плече. Я відповів їй, ледь стинувши плечима. Глянув на леді Пейшенс, що опрямостили табличку поверх хиткого стосу її подібних. Принцеса повернулася до мене. Якось мить тепло до мене придивлялася, тоді прикликала на обличчя грізну міну. Брови над горіховими очима насупилися, а маленькі рівні губи стислись у тверду лінію. Ефект цієї суворості дещо псувало те, що тепер вона сягала мені лише по плече, а в її волоссі заплуталися два листочки плюща. Даруйте, сказав я і відважно відшаркнув їх із неслухняних темних кучерів. Вона забрала їх у мене, наче це було чимось важливим, і поклала на вершині стосу табличок. Де ж ти був усі ці місяці, коли тебе тут так бракувало? забідкалася вона. Наречена твого дядька прибула кілька місяців тому. Ти пропустив церемонію вінчання, весільний бенкет, танці та збори шляхти. Я тут напружую всі сили, аби побачити, що з тобою поводяться, як із сином принца, а ти сидиш там, уникаючи всіх товариських обов'язків. А повернувшись додому, не приходиш мене відвідати, а крутишся по замку, базікаючи, аби з ким ви одягнений, як мандрівний лудильник, з якого дива ти обтяв так волосся. Дружина мого батька, колись болісно вражена, що він сплодив до шлюбного бастарда, змінила давню огиду до мене на агресивні спроби мене вдосконалити. Інколи це було тяжче витримати, ніж попереднє ігнорування. У цю мить вона натискала на мене. «Ти не думав, що тут тебе чекають товариські обов'язки? Важливіше, ніж волочитися з барічем та пильнувати коней». «Мені дуже прикро, миледі. З досвіду я знав, що з Пейшенс краще не сперечатися. Її ексцентричність полонила колись принца Чейверлі. У гарні дні вона мене розважала, але цього вечора буря її емоцій накрила мене з головою». Певний час я не здужав, не почувався достатньо добре, щоб подорожувати, а коли нарешті одужав, нас затримала погода. Мені шкода, що я пропустив весілля. І це все? Це єдина причина твого запізнення? Вона говорила різким тоном, наче підозрюючи якусь огидну брехню. Так, поважно відповів я. Але я про вас думав. Маю для вас гостинці у своїх в'юках. А ще не забрав їх зі стайні, проте завтра ними займуся. А що це таке? – спитала вона, цікава як дитина. Я набрав повні груди повітря. Відчайдушно прагнув опинитися в ліжку. Це такий гербарій, невеличкий і простий, бо це ламкі речі, а більше оздоблені не витримали дороги. Чюрди не вживають табличок чи сувоїв для опису рослин, як це робимо ми. Натомість це дерев'яна скринька. Відкривши її, ви побачите воскові моделі рослин, забарвлені належним кольором і насичені потрібним ароматом, щоб легше їх вивчати. Написи, звичайно, письмом чурдів, але все-таки думаю, що вам сподобається. Звучить цікаво, – сказала Пейшенс, а її очі засвітилися. Не можу дочекатися, щоб їх побачити. Може принести йому крісло, міледі? – втрутилася Лейсі. На вигляд геть не О, звичайно, Лейсі. Сідай, хлопче, розкажи, на що ти хворів? Я з'їв якесь чужинське зілля, і воно дуже мені пошкодило. От, це навіть відповідало правді. Лейсі принесла мені стільчик, і я вдячно сів. Мене накрила хвиля втоми. – Ах, розумію. Вона вже й викинула з голови мою хворобу. Зітхнула, оглянулася довкола і вимогливо спитала: Розкажи мені, чи ти колись думав про шлюб? Раптова зміна теми була такою звичною для Пейшенс, що я мимоволі всміхнувся. Намагався зосередитися на цьому питанні, на миті побачив моллі, її щоки зарум'янулися від вітру, що розвивав її темне волосся. Моллі. Завтра, пообіцяв я собі, Сілбей. Фіца, припини. «Не дозволю тобі дивитися крізь мене так, начеб мене тут і не було. Ти мене чуєш? З тобою все, гаразд?» Я ледве змусив себе повернутися до дійсності. «Не зовсім», – щиро відповів я. «День видався тяжким». «Лесі, принеси хлопцеві чашку вина з ягід бузини. Він має виснажений вигляд. Може, це не найкращий час для розмови?» Завагалася леді Пейшенс. Уперше вона по-справжньому глянула на мене, і в її очах з'явилася невдавана турбота. «Можливо...» Тихо натякнула вона. «Я не все знаю про твої пригоди?» Я глянув на свої підбиті гірські черевики. Бажання зізнатися здійнялося в мені хвилею, а тоді ця хвиля опустилася і відпливла під тиском небезпеки, що Пейшенс довідається всю правду. «Довга подорож, погана їжа, брудні заїзди з свіжими пустелями і липкими столами. Це все зібралося докупи. Не думаю, що ви хотіли б знати всі ці подробиці». Сталася дивна річ. Наші очі зустрілися, і я збагнув, що вона бачить мою брехню. Повільно кивнула, приймаючи її необхідність, і відвела очі. Я задумався, скільки разів мій батько казав їй подібну неправду, і чого коштувало їй кивати головою. Лейсі вклала мені в руки чашку вина. Я підняв її, і солодкий опік першого ковтка повернув мене до життя. Я тримав чашку обома руками, і мені вдалося поверх неї всміхнутися Пейшенс. «Розкажіть мені!» Почав я, і всупереч моєї волі голос у мене задеренчав, наче у старця. Я відкашлявся, щоб привести його до ладу. «Розкажіть, як вам тут велося? Так собі міркую, що поява в Оленічому замку королеви зробила ваше життя повнішим. Розкажіть мені про все, що я пропустив». «Ох», – сказала вона, наче її вкололи шпилькою. Тепер настала черга пейшен – опустити погляд. «Ти ж знаєш, що я з натури самітниця, і здоров'я часто мене підводить. Розваги допізна, танці та розмови змушують мене пізніше два дні відлежати. Ні, я була представлена королеві та раз чи двічі сиділа біля неї за столом. Але вона молода, завжди зайнята, втягується у нове життя. А я стара дивачка, і моє життя заповнено власними інтересами». «Кетрікін, поділяє вашу любов до рослин», – ризикнув я перебити її. Ймовірно, вона б дуже зацікавилася». Раптом я здригнувся всім тілом, а мої зуби зацикотіли. Я просто трішки замерз. Я попросив пробачення і знову підняв до губ чашку з вином. Ковтнув більше, ніж збирався. Мої руки затремтіли, а вино вилилося мені на підборіддя та на сорочку. Я підстрибнув, жахнувшись, а зрадницькі долоні випустили чашку. Вона впала на килим і покотилася, залишаючи слід криваво-червоного вина. Я знову різко сів і охопив себе руками, намагаючись опанувати тремтіння. Я дуже втомлений, спробував я промовити. Лейсі підійшла до мене з рушником і витирала мене, доки я його в неї не відібрав. Сам витер собі підборіддя зібрав більшість вина з сорочки, але схилившись, щоб витерти те, що розлилося, ледь не впав на знак. Фіце, забудь про це вино, ми самі приберемо. Ти втомлений і не зовсім здоровий. Прийдеш побачитися зі мною, коли відпочинеш. Я мала до тебе одну серйозну розмову, але вона ще одну ніч почекає. А тепер іди, хлопче. «Іди до ліжка». Я встав, вдячний за ласку від строчки, та обережно відкланявся. Лейсі супроводжувала мене аж до дверей, а тоді стояла неспокійно дивлячись на мене вслід, аж доки я не дійшов до сходів. Я намагався йти так, наче б стіни та підлога не ходили ходором. Зупинився біля сходів, махнув її рукою на прощання, а зитим рушив угору. Здолавши три сходинки і зникнувши її з очей, я зупинився, щоб спертися об стіну та перевести дух. Здійняв руки, щоб затулити очі від блиску свічок. В голові мені раз у раз паморочилося. Розплющивши очі, я бачив усе, наче крізь райдужний туман. Тож міцно їх заплющив і притис долоні до обличчя. Я почув легкі кроки, що тихо до мене наближалися. Зупинилися за дві сходинки наді мною. «З вами все, гаразд, пане?» – невпевнено спитав хтось. «Я трохи перепив», – збрехав я. Звичайно, через вино, яке я вилив на себе, несло від мене, як від пияка. Замить покраще. Дозвольте, я допоможу вам піднятися сходами. Тут небезпечно спотикатися. Тепер у голосі мого співрозмовника з'явилася нотка осуду. Я розплющив очі і глянув крізь пальці. Синя спідниця. З практичної тканини, яку носять усі слуги. Без сумніву, вона вже мала раніше справу з п'яними. Я похитав головою, але вона проігнорувала це, як і я зробив би на її місці. Сильна рука схопила моє плече, тим часом як друга рука охопила талію. Ходімо по сходах, підбадьорила вона мене. Я мимоволі сперся на неї і пошкутильгав до найближчого сходового майданчика. Дякую, пробурмотів я, думаючи, що тепер вона мене відпустить, але вона й далі міцно мене тримала. Ви впевнені, що живете на цьому поверсі, знаєте? Приміщення для слух ще на поверх вище. Я кивнув головою. Треті двері, якщо ви не заперечуєте, вона мовчала довше, ніж хвилину. Це кімната бастарда. Слова були кинуті як холодний виклик. Я не здригнувся від них, як це бувало колись. Я її голови не підняв. «Так, можете йти». Я голодно відпустив її. Замість піти собі, вона підійшла ближче, вхопила мене за волосся, ривком підняла мені голову і зазирнула в обличчя. «Новачок!» – люто засичала вона. «Я б тебе мала збити з ніг і так покинути!» Я звів голову. Не міг засередити погляду на її очах, але попри те, я знав її, образ її обличчя як її волосся падає на плечі, її запах, як у літнього полудня. Мене затопила хвиля полегшення. Це Моллі, Моллі, свічкарка. Ти жива. скрикнув я. Серце стрепенулося, як спіймана на вудку риба. Я обійняв її за плечі і поцілував. Принаймні спробував поцілувати вона твердою рукою, відштовхнула мене жорстко кажучи. Я ніколи не поцілую п'яного. Це обіцянка, яку я собі дала, і завжди її дотриматимусь І жоден п'яний мене не цілуватиме. Її голос був напруженим. «Але ж я не п'яний, я хворий», – протестував я. Від хвилювання моя голова йшла обертом сильніше, ніж будь-коли раніше. Ноги під мною підгиналися. «Та це байдуже, ти тут і в безпеці». Вона підтримала мене рефлективним рухом, якого навчилася, опікуючись батьком. «О, я бачу, ти не п'яний». В її голосі змішувалися осуд і недовіра. «А ще ти не писарчук і не попухач у стайні». Чи ти з людьми завжди починаєш брехнею? Здається, що ти завжди брехнею закінчуєш». «Я не брехав», – сказав я тримтячим голосом, засоромлений злістю в її голосі. Хотів, але не смів заглянути її в очі. «Я просто не сказав тобі. Це надто складно. Молі, я просто радий, що з тобою все гаразд, і ти в Оленічому замку. Я ж думав вирушати, шукати тебе». Вона далі стискала мене, підтримуючи на ногах. «Я не п'яний, справді». Я тільки тепер збрехав, бо соромився зізнатися, що слабкий. І тому збрехав? Її голос був, як батіг. Ти мав би більше соромитися, брехні, новачку. Чи синові принца можна брехати? Вона відпустила мене, і я сперся об стіну. Намагався зібрати докупи вихор своїх думок, змусивши за одно тіло стояти рівно. Я не принців син, сказав я нарешті. Я байстрюк. Це геть інше. І так, це надто принизливо, щоб зізнатися. Але ж я ніколи не казав тобі, що я не бастард. Коли я був з тобою, то завжди почувався новачком. Добре було мати кілька друзів, що дивилися на мене і думали «Новачок, а не бастард!». Молі не відповідала. Натомість брутальніше, ніж досі, вхопила мене за комір сорочки і поволокла коридором до моєї кімнати. Дивно, якою сильною може бути розлючена жінка. Штовхнула двері, наче вони були її особистим ворогом, і потягла мене в бік ліжка. Підтягнувши майже до його краю, відпустила, і я звалився на ліжку» але зумів поправитись і сісти. Міцно сцепивши руки і затиснувши їх коліньми, опанував тремтіння. Моллі стояла, дивлячись на мене. Я не міг чітко її побачити. Контури її постаті розпливалися, риси обличчя були розмитими, але, судячи з того, як вона стояла, не тямалися з люті. Через хвилину я ризикнув озватися. «Ти мені снилася, коли мене тут не було?» Вона далі мовчала. Я трохи посмілішав. «Мені снилося, що ти була в Сілбейі. Коли на нього напали, через зусилля, щоб голос не дрижав, слова звучали напружено. Мені існилася пожежа і напад піратів. У моєму сні було двоє дітей, яких ти мусила захистити. Здавалося, що це твої діти. І мовчання протистояло моїм словам, на стіна. Мабуть, думала, що я стократний дурень, який щось там белькоче сни. І чому. О, чому з усіх людей на світі, які могли мене бачити таким уламком людини, чому це була саме Молі? Мочання тривало довго. Але ти була тут, в Воленічому замку, і в безпеці. Я намагався заспокоїти свій тримтячий голос. Я радий, що ти в безпеці. Але що ти робиш в Воленічому замку? Що я тут роблю? Її голос був так само напруженим, як і мій. Гнів робив його холодним, але я подумав, що в ньому чути нотку страху. Я прийшла шукати друга. Замовкла, наче слова, стали їй поперек горла. Коли заговорила знову, голос її був удавано спокійним, майже чемним. Бачиш, мій батько помер і залишив мені самі борги, тож кредитори відібрали у мене крамничку. Я пішла жити до родичів, допомагала їм на жнивах, щоб заробити грошей і почати все спочатку. В сільбеї. Хоча не можу навіть здогадатися, звідки ти це знаєш. Я трохи заробила, а мій брат уперший готовий був позичити мені решту. Врожай був добрим, я мала повернутися до Бакіпа наступного дня. Але на Сілбей напали. Я була там із моїми племінниками. Її голос потихшав і урвався. Я згадував разом із нею. Кораблі, вогонь, регіт жінки з мечем. Я глянув на неї і майже зумів зосередити погляд. Говорити не міг, але вона кудись дивилася, мені над головою. Говорила спокійно. Мої родичі все втратили, але і так мали себе за щасливців, бо діти вціліли. Я не могла б просити в них позички, насправді вони навіть не змогли б заплатити мені за роботу, якби я цього попросила. Отож, я повернулася до Бакіпа. Наближалася зима, а я не мала де зупинитися. Я подумала, що завжди приятелювала з новачком. Якщо є хтось, у кого я могла б позичити грошей, щоб втримати голову над водою, то це, напевне, він. А тож я пішла до замку і питалася за хлопцем Писарчуком, але всі знизували плечима і посилали мене до Федворна. А Федверн вислухав, як я тебе описала, насупився і послав мене до Пейшенс. Моллі значуще зупинилася. Я намагався уявити цю зустріч, але, здригнувшись, відігнав цю думку. «Вона взяла мене покоївкою», – тихо промовила Моля. «Сказала, що це найменше, що вона повинна зробити для мене після того, як, ми... як ти мене збезчестив». «Я тебе збезчестив?» – я схопився на ноги. Світ довкола мене хитався, а перед очима то все пливло, то спалахували іскри. «Як це? Як я тебе збезчестив?» – голос Молі був тихим і спокійним. «Вона сказала, що ти очевидички здобув мої почуття, а потім мене покинув». Повіривши твоїм брехливим запевнянням, наче колись ти зі мною одружишся, я піддалася твоїм залицянням. Я не... Я здригнувся. Ми були друзями, я не знав, що ти почуваєш щось більше, ніж... Ти не знав? Вона звела вгору підборіддя. Я знав цей жест. Шість років тому йому на зміну прийшов би Стусан мені в живіт. Навіть і тепер я здригнувся. Але заговоривши, вона тихо промовила. Напевне, я повинна була чекати, щоб ти це сказав. Це ж так легко сказати. Тепер настала моя черга відпарирувати. «Це ж ти мене залишила навіть без слова прощання. Ще й не сама з цим моряком Джейдом. Думаєш, я про нього не знаю? Молі, я там був. Бачив, як ти береш його під руку і йдеш з ним. Чого ж ти не прийшла до мене, перш ніж від'їхати з ним?» Вона схопилася. «Я була жінкою з перспективами, а тоді мимоволі стала боржницею. Думаєш, я знала про батькові борги і не переймалася ними?» «Ні, кредитори почали стукати у двері лише після його похорону. Я втратила все. Невже я мала прийти до тебе жебрачкою, сподіваючись, що ти зі мною поберешся? Я думала, що набайдужа тобі. Думала, що ти хотів проклянити Беель. Чого я маю тобі з цьому зізнаватися?» Її слова вдаряли мене, як камінці. Я знав, що її очі палають, а щоки почервоніли. «Я думала, ти хочеш зі мною одружитися. Хочеш, щоб ми мали спільне майбутнє. Я хотіла щось внести, не приходячи до тебе без жодного пені та без перспектив. Уявляла собі нас у крамничці. Я зі своїми свічками, зіллями, медом, а ти зі своїм писарським умінням. О ти пішла до свого брата вперше, щоб попросити позички. Він не мав грошей, але відвів мене до Сільбея, щоб я порозмовляла з його старшим братом Флінтом. Я тобі казала, як це закінчилося. Я повернулася з рибальським судном, а за проїзд заплатила роботою, патрала та солила рибу. Повернулася у бакі, як побитий собака. Проковтнула свою гордість. Того ж дня пішла до тебе і довідалася, яка дурна я була. Як ти прикидався, мені обманув мене. Ти не новачок, ти справді байстрюк. От ти хто? Якусь мить я прислухався до дивного звуку, намагаючись зрозуміти, що це. Тоді збагнув. Вона плакала, хлипаючи. Я знав, що коли спробую підвестися і підійти до неї, то впаду на в знак. Або ж вона мене так ударить, що зіб'є з ніг. Тож по-дурному, наче справжня п'яниця, «І що ж тоді, Джейд? Чому тобі так легко було піти до нього? Чому ти спершу не прийшла до мене?» «Я ж тобі кажу, він мій брат у перших, ти не думку. Її гнів спалахнув крізь сльози. «Як маєш клопати, то звертаєшся до родини. Я попросила в нього допомоги, а він забрав мене до сімейного господарства, щоб я там допомагала на жнивах!» Хвилина тиші. Тоді й «Ти що думаєш? Чи я належу до тих, що можуть мати когось збоку? Потім крижаним тоном що я дозволила б тобі упадати за мною, а тим часом зустрічалася з кимось іншим? «Ні, я б цього не сказав». «Ну, звісно», – промовила вона так, начебто то це все пояснювала. «Ти, як мій батько. Він завжди вважав, що я брешу, бо сам постійно брехав. Як і ти. Ох, я не п'яний. Тим часом від тебе тхне, ти ледь не тримаєшся на ногах, і ця твоя дурнева байка. Мені снилося, що ти була в Сілбеї. Усі в місті знали, що я поїхала до Сілбея». Мабуть, ти почув цю всю історію, сидячи в якійсь таверні. Ні, Моллі, це не так. Ти мусиш мені повірити. Я вхопився за покривало ліжка, щоб випроститися. Вона відвернулася від мене. Ні, не мушу. Нікому не мушу вірити. Намить замовкла, аби щось обдумати. Знаєш, колись давно я ще тоді була зовсім малою. Ще до того, як ми з тобою зустрілися. Її голос став напрочуд спокійним. Позбавленим виразу, але спокійним. Це було на весняному святі. Пам'ятаю, як я попросила в батька кілька пені, щоб заплатити за ворожбу, а він мені дав ляпаса і сказав, що не викидатиме гроші на такі дурниці. Тоді він зачинив мене у крамниці і пішов пити, але я й тоді вміла вибиратися з крамниці, і пішла подивитися до тих яток, де ворожили. Там був один старий, що вгадував долю по кристалах. Знаєш, як вони це роблять? Тримають кристал перед полум'ям свічки і розповідають про майбутнє по тому, які кольори падають тобі на обличчя. Замовкла. «Знаю», – підтвердив я тим часом, як вона мовчала. «Знав, який тип магії загорожі вона має на думці. Я бачив танець кольорових безблизків на обличчі жінки з заплюшеними очами. Але зараз я лише прагнув виразно побачити Моля. Подумав, що коли зустрінуся з нею поглядом, то вона побачить правду в моїх очах. Я хотів насмілитися підвестися, підійти до неї та спробувати обійняти. Але вона думала, що я п'яний, а я знав, що впаду. Не міг зганьбитися перед нею ще раз». Багато дівчат і жінок вже почули свою ворожбу. Та я не мала жодного пені, тож могла лише дивитися. Але невдовзі той старий мене побачив. Мабуть, він думав, що я соромлюся. Спитав мене, чи не хочу я знати свою долю. А я заплакала, бо хотіла, але не мала жодного пені. Тоді Брінна, жінка рибалки, засміялась і сказала, що я не мушу платити, аби це знати. Усі вже знали моє майбутнє. Я дочка пияка, буду жінкою паяка, і матір'ю пияків. Вона прошепотіла. Усі сміялися. «Навіть той старий». Молі, промовив я. Вона, схоже, навіть не почула. «Я все ще не маю жодного пені», – сказала вона повільно. «Але принаймні знаю, що дружиною пояка я не буду. Не думаю, що я б хотіла навіть з ним приятелювати». В двері грюкнули і зачинилися. «Я не знав, що ти мене любиш, а не просто…» Дурнувати, промовив я, до холодної та порожньої кімнати. Я здригнувся від термтіння, що зазвичай попереджало про напад але я не міг так легко її втратити. Встав, і мені вдалося ступити два кроки, перш ніж підлога піді мною загойдалася, і я опустився на коліна. Трохи так постояв, звісивши голову, як собака. Не думаю, щоб її зворушило, якби я за нею порочкував. Радше дала б мені копняка, якби я навіть зумів її знайти. Замість цього я знову повалікся до ліжка і забрався в постіль. Не роздягнувся, а лише натяг на себе край покривала, Мій зір затуманився, з кутків наповзала темрява, але я не одразу заснув. Натомість ліг зручніше і подумав, яким дурним хлопцем я був минулого літа. Упадав за жінкою, думаючи, що гуляю з дівчиною. Ці три роки різниці віку дуже багато значили, але я геть неправильно все зрозумів. Я думав, що вона бачить у мені хлопця і безнадійно прагнув здобути її. Тому поводився як хлопець, замість намагатися зробити так, щоб вона побачила в мені мужчину. І цей хлопець її поранив, і так обманув її, і, схоже, втратив назавжди. Темрява зімкнулася, стала суцільною чорнотою, але всередині вирувала іскорка. Вона любила цього хлопця і бачила в майбутньому наше спільне життя. Я вхопився за цю іскорку і провалився в сон. Розділ четвертий. Дилеми. Стосовно віту та скілу, я гадаю, що кожна людина має принаймні зародковий хист до них. Я бачив, як жінки зненацька відриваються від своїх справ та йдуть до сусідньої кімнати, де тільки но прокинулася немовля. Чи може це бути якоюсь формою скілу? Також був свідком мовчазної взаємодії членів команди, що давно плавають на тому ж кораблі. Працюють без слів, наче група скілу тож корабель стає майже живою істотою, а команда – її життєвою силою. Інші відчувають свою спорідненість із певними тваринами і виражають їх в гарбах та іменах, якими нарікають своїх дітей. Від відкривається людям, що обдаровані цією спорідненістю. Від дозволяє розуміти всіх тварин, але народна мудрість запевняє, що більшість з тих, які з нього користають, зрештою розвивають зв'язок із певною конкретною твариною. У деяких розповідях йдеться про те, що користувачі віту переймають поведінку, а там і побуту тварин, з якими вони пов'язані. На мою думку, такі розповіді можна відкинути. Їхнім призначенням є відстрашити дітей від тваринної магії. Я прокинувся по полудні. Моя кімната була холодною, вогонь геть погас. Моє просякле потом вбрання прилипло до тіла. Я причвалав на кухню щось перекусив, вибрався було до лазні, але почав тремтіти і повернувся у свою кімнату. Знову заліз у ліжко, здригаючись від холоду. Пізніше хтось увійшов та розмовляв зі мною. Не пам'ятаю, що він казав, лише те, що торсав мене за плече. Це було неприємно, але можна було на це не зважати. Я так і зробив. Коли я прокинувся вдруге, саме вечоріло. У каміні палав вогонь, поблизу нього складено акуратний стос дров. Біля мого ліжка накрито маленький столик, засланий вишиваною скатертиною з ботертими краями. Поверх скатертини на таці лежали хліб, м'ясо та сир. Пузатий горщик із зіллям на дні чекав, щоб туди налили гарячої води з джималого казанка, який парував вогнем. По той бік каміна поставлено ванну і мило. У поперек ліжка лежала чиста нічна сорочка, вона не належала до моїх старих, але, схоже, підходила мені. Моя вдячність була більшою, ніж здивування. Мені вдалося вибратися з ліжка та скористатися усім цим. Зробивши це, я почувався куди краще. Голова перестала паморочитися, натомість прийшло почуття неприродної легкості. Але і воно швидко зникло завдяки хлібові та сиру. Чай мав присмак ельфійської кори, і я відразу ж подумав на Чейда і замислився, чи не він це намагався мене розбудити. Та ні, Чейд завжди кликав мене вночі. Я саме натягав через голову нічну сорочку, коли двері тихо прочинилися. До кімнати прослизнув блазень. Мав на собі зимову строкату одежину в чорно-білу кратку, через яку його безбарвна шкіра здавалася ще блідішою. Пошити це вбрання було з якоїсь шовковистої тканини, а викроєне так просторо, що висіло на ньому, як на жердині. Він став вищим, а навіть ще тоншим, якщо це взагалі можливо. Як завжди, його білі очі вражали навіть на безкровному обличчі. Він посміхнувся, а тоді глузливо показав блідорожевого язика. Це ти? я обвів рукою кімнату. Дякую. Ні, заперечив він, хитаючи головою. При цьому його бліде волосся, що спливало з під ковпаками талялося на чевореол. Але я був співучасником. Дякую, що вмився. Завдяки цьому обов'язок наглядати за тобою стає менш обтяжливим. Тішуся, що ти не спиш, ти страшенно хропеш. Я не перейнявся цим коментарем. Ти підріс. «Зауважив я. Так, як і ти. А ще ти хворів і досить довго спав, а тепер ти прокинувся, скупався та наївся. Усе ще має жахливий вигляд, але від тебе вже, бодай, не тхне. Уже пізній полудень. Є ще якісь очевидні факти, які ти хотів би викласти?» «Ти мені снився, коли мене тут не було». Він з ваганням глянув на мене. «Невже, але зворушливо. Я не можу сказати, щоб ти мені снився». «Мені тебе бракувало». Сказав я і втішився короткого зблизку подиву на блазневому обличчі. Як комедно. Можливо, це тому, що ти сам часто грався у блазня? Можливо. Сядь. Розкажи мені, що тут би мене відбувалося? Не можу. Король Шрюд мене чекає. Чи радше не чекає, і саме тому я повинен тепер до нього йти. Коли почуєшся краще, мусиш піти і побачитися з ним, особливо, якщо він тебе не чекає. Він різко повернувся. Вийшов за двері і зненацька повернувся знову. Підняв руку, до довгого рукава пришито було смішні дзвіночки. Він зеленкнув ними до мене. «Бувай, Фіце, спробуй трохи краще не дозволити себе вбити». Двері за ним тихо зачинилися. Я залишився сам, налив собі чергове горнятку чаю і відпилку вток. Двері знову відчинилися. я зиркнув угору, сподіваючись побачити блазня. Всередину заглянула Лейсі та сповістила. «О, він прокинувся!» А тоді поважно знати скомформувала. «Чого ти ти не сказав, що такий втомлений? Ми смертельно перелякалися, коли ти проспав цілий день!» Не чекаючи запрошення, увірвалася в кімнату з чистою постілью та покривала в руках і Леді Пейшенс на п'ятах. «О, він прокинувся!» – гукнула вона Лейсі. Наче та могла в цьому сумніватися. Обидві цілковито не переймалися тим, що я був в нічній сорочці і дуже цього соромився. Леді Пейшенс сіла на краю ліжка, тим часом як Лейсі метушилася по кімнаті, намагаючись її прибрати у моїй порожній спочивальні мало що можна було зробити, але вона зібрала брудний посуд, розворишила вогонь, зацокала язиком над розкиданим одягом і ванною з брудною водою. Я став перед каміном, і вона тим часом стягла постіль з ліжка, замінила її свіжою, зібрала брудний одяг і, зморщивши носа, перекинула його через плече. Ще раз оглянула кімнату, а затим випливла за двері зі своєю здобиччю. «Я саме збирався прибрати». Засоромлено пробурмотів я, але не скидалося на те, що Бладді Пейшенс це почула. Владна вказала на ліжко, і я неохоче туди забрався. Думаю, я ще ніколи не почувався таким недолугим. Вона це ще й підкреслила, схилившись і підтикавши під мене ковдру. «Стосовно Молі», – зненацька проголосила вона, – «твоя поведінка цієї ночі була керегідною. Ти скористався своєю слабкістю, щоб заманити її до своєї кімнати, і дратував своїми нескінченними звинуваченнями». Фіцце, я такого не допущу. Коли б ти не був таким хворим, я б на тебе розлютилася. А все-таки я глибоко розчарована. Не можу належно висловитися з приводу того, що ти ошукав бідну дівчину і притяг її сюди. Отож, просто скажу, що таке більше не повториться. Твоє ставлення до неї буде шанобливим зі всіх точок зору. Просте непорозуміння між мною і Молі раптом стало серйозною проблемою. Сталася помилка, сказав я, намагаючись, щоб це прозвучало впевнено та спокійно. Ми з Молі мусимо все з'ясувати, порозмовляємо наодинці. Задля вашого душевного спокою запевняю вас, що все було не так, як вам здається. Пам'ятай, хто ти, син принца, не може. Фіц, твердо нагадав я їй. Я Фіц Чіверлі, Бастард принца. Пейшенс мала вражений вигляд. Я знову почув, як змінився, відколи покинув оленячий замок. Не був уже тим хлопчиком, за яким вона могла наглядати та виправляти його. Мусила побачити мене справжнього. Все таки я намагався пом'якшити свій тон, зазначивши: "Я я незаконний син принца Чіверлі Меледі, лише бастард вашого чоловіка". Вона сіла на ліжко і глянула на мене. І її горіхові очі втупилися мені в обличчя. Крізь її легковажність і непостійність я розглядив душу, спроможну на сильний біль та більшу скорботу, ніж я будь-коли підозрював. "Думаєш, я колись могла про це забути?" тихо спитала вона. Слова застрягли мені в горлі, коли я шукав відповіді. Мене врятувало повернення Лейсі. Вона мобілізувала двох слуг чоловіків і кількох малих хлопців. Ті прибирали з кімнати брудну воду і посуд, а тим часом Лейсі наготувала тацю з маленькими тістечками та ще двома чашками і відміряла свіжого зілля, щоб запарити чергову посудину чаю. Ми з Пейшенс мовчали, доки слуги не вийшли з кімнати. Лесі приготувала чай, налила його всім у чашки, а тоді сіла зі своїм вічним мережем. «Саме тому, що ти той, ким ти є, це більше, ніж просто непорозуміння». Пейшенс повернулася до попередньої теми, наче я ніколи не посмів її перебити. «Коли б ти був писарчуком у Федворна чи стаєним челядником, то мав би волю залицятися до кого завгодно і побиратися з ким захочеш. Але ти не такий фіц. Ти фіц-чіверлі-провісник. Ти королівської крові». Навіть «бастард» – на цьому слові вона ледь затнулася. З цієї династії мусить дотримуватися певних правил і поводитися обачно. Обміркуй своє становище в королівському домі. Король мусить висловити свою згоду на твій шлюб. Ти безперечно це усвідомлюєш. Сама повага до короля Шрюда вимагає повідомити його про твій намір домагатися прихильності жінки, щоб він міг зважити всі «за» і «проти» і сказати «подобається це йому чи ні». І він зважить. Чи це добрий час для весілля? Чи піде це на користь престолові? Чи цей зв'язок прийнятний, чи спричинить скандал? Чи залицяння не заважатиме тобі у виконанні обов'язків? Чи походження дами відповідне? Чи хоче король, щоб ти мав нащадків? Що більше питань вона ставила, то сильніший шок я відчував. Я вклався на подушках і дивився на балдахін. Досі я ніколи по-справжньому не залицявся до молі. Від дитячої приязні ми перейшли до глибшої дружби. Я знав бажання свого серця, але моя голова ніколи не переставала керувати ним. Пейшенс легко прочитала це по моєму обличчю. І пам'ятай ще, Фітце Чіверлі, що ти склав іншу клятву. Твоє життя вже належить твоєму королю. Що ти запропонуєш Молі, побравшись із нею? Те, що йому не знадобилося? Ті уривки часу, коли ти йому не потрібний? Людина, що поклялася служити королю, має обмаль часу для будь-кого іншого. Зненацька в її очах, з'явилися сльози. «Деякі жінки схильні прийняти те, що така людина може чесно запропонувати, і цим вдовольнитися. Іншим цього недостатньо. І ніколи не буде достатньо. Ти повинен...» Вона завагалася, і здавалося, що мусить із зусиллям вимовляти ці слова. «Ти повинен взяти це до уваги. Не можна накласти два сідла на одного коня, навіть якщо він сам цього хоче». І тут її голос затих. Вона заплющила очі, наче щось її поранило. Тоді глибоко вдихнула і притмом рушила з місця, немов ніколи не зупинялася. «А, ще одне фіце-чіверлі. Молі є... Чи була жінкою з перспективами. Вона має ремесло і добре на ньому знається. Сподіваюся, вона зуміє завести власну справу, відслуживши тут. А що ти? Маєш гарний почерк, але не можеш претендувати на повне писарське вміння. Добре працюєш у стайнях, але ж не цим ти заробляєш свій хліб. Ти принців-бастард». Живеш у замку, тебе годують і одягають, але не маєш постійної платні. Ця кімната може бути і зручною, але тільки для однієї особи. Та невже ти сподіваєшся привезти сюди молі і жити разом з нею? Чи, може, віриш, що король дозволить тобі покинути Оленячий замок? А якщо і так, то невже ти житимеш із дружиною, їстимеш зароблений нею хліб, а сам палець о палець не вдариш? Чи вдовольнишся тим, що вивчиш її ремесло і будеш її підмагачем? Нарешті вона замовкла. Не сподівалася відповіді на жодне зі своїх питань, а я й не намагався відповідати. Вона знову набирала повітря і підбила підсумок. Ти появився як бездумний хлоп'як. Я знаю, що ти не мав заміру комусь нашкодити, але мусимо прослідкувати, щоб ніякої шкоди і не було. Ні для кого. І передусім для Молі. Ти зростав серед пліток і інтриг королівського двору. Вона ні. Чи ти хочеш, щоб про неї говорили, як про твою наложницю, чи ще гірше про замкову повію? Довгий час Оленічий замок був суто чоловічим двором. Королева дезайр була королевою, але не тримала двору так, як це колись робила королева Констанс. Але тепер в Оленічому замку знову є королева, сам виявиш, що все тут змінилося. Якщо справді сподіваєшся зробити молі своєю дружиною, слід уводити її до цього двору крок за кроком. Або ж вона виявиться парією серед людей з чемними мінами. Я розмовляю з тобою відверто, Фіце Чіверлі. «Не хочу бути з тобою жорстокою, але краще вже буду тепер жорстокою, ніж Молі має бути приречена на життя серед жорстокості», – вона говорила спокійно, не зводячи з мене очей. Чекала, аж доки я безнадійно спитав, «І що ж я мушу робити?» Якось мить вона дивилася на свої руки. Тоді знову глянула мені в очі. «Наразі нічого. Маю на увазі саме це». Я зробила молі однією з жінок на моїй службі. Вчую її придворних звичаїв найкраще, як умію. Вона довела, що є здібною ученицею, а ще дуже милою вчителькою у справах зілля та готування ароматів. Я домоглася, щоб Федвар навчав її грамоти, чого вона найбільше хотіла. Але наразі це і все. Жінки двору повинні прийняти її як одну з моїх дам, а не подругу бастарта. За певний час можеш почати з нею розмовляти, але поки що не годиться, щоб ти бачився з нею на одинці» а навіть шукав нагоди побачитися з нею взагалі. Але ж я мушу порозмовляти з нею наодинці, лише раз, недовго, а тоді обіцяю, що дотримуватимуся всіх ваших засад. Пейшенс, вона думає, що я навмисно її шукав. Думає, що я вчорашньої ночі був п'яним, я мушу пояснити. Та Пейшенс хитала головою ще до того, як я вимовив перше слово, і продовжувала це робити, доки я не закрив рота. Уже починалися плітки, бо вона прийшла сюди, шукаючи тебе. Так чи інакше люди перешиптувалися. Але я припинила ці шепоти, запевнивши всіх, що Молі прийшла до мене, бо потрапила в скруту, а її мати була колись камеристкою Леді Гізер за часів двору королеви Констанс. Це правда, і в тому вона мала право до мене звернутися, бо хіба ж Леді Гізер не була моїм другом, коли я вперше приїхала до Воленічого замку? «Ви знали матір Молі? зацікавлено спитав я. «Насправді ні». Вона покинула двір і вийшла за свічкаря ще до того, як я приїхала в Оленічий замок. Та я знала Леді Гізар, і вона була до мене доброю. Відвела вона моє питання. Але я міг би прийти до ваших кімнат, порозмовляти з нею приватно, і... Я не хочу скандалу, твердо заявила вона. Не ризикуватиму викликати скандал. Фіце, ти маєш ворогів при дворі. Я не дозволю, щоб моля стала їхньою жертвою, щоб вони її скривдили, намагаючись уразити тебе. От... Я нарешті достатньо ясно висловилася? Вона висловилася ясно також стосовно речей, про які, як я досі вірив, нічого не знала. Багато їй було відомо про моїх ворогів, чи вважала, що це лише інтриги. Але при дворі достатньо цього. Я подумав про Регала і про його лукаві дотипи, про те, як він під час учти міг обернутися і тихо розмовляти зі своїми підлабузниками, а вони всі пересміювалися і пошепки додавали коментарі до принцевих глузувань. Я мав би його вбити». «З виразу твого обличчя бачу, що ти зрозумів». Пейшенс підвелася, поставивши свою чашку чаю на стіл. «Лесі, я вважаю, що тепер ми повинні залишити Фіцца щоб він відпочив». «Будь ласка, скажіть їй принаймні, щоб вона на мене не сердилася». «Благав я». «Скажіть їй, що вчора ввечері я не був п'яним. Скажіть, що я ніколи не хотів би її обманути чи завдати їй якоїсь кривди. Я не передаватиму таких звісток». «Лейсі, ти теж. Думаєш, я не бачила, як ти йому підмаранула? Вимагаєш, щоб ви обоє поводилися пристойно? Ти не знаєш, Моллі. Майстрині свічкарки. Вона не знає тебе. Так мусить бути. Лейсі, ходімо. Фіцца Чіверлі, я сподіваюся, що цієї ночі ти трохи відпочинеш». Вони залишили мене. Хоча я намагався піймати погляд Лейсі, запевнивши наш союз, вона уникала моїх очей. Двері за ними зачинилися, а я сперся на подушки. Намагався не дозволити, щоб мої думки протестували проти обмежень, накладених на мене пейшенс. Хай як це дратувало, але вона мала рацію. Я міг лише сподіватися, що Моля вважатиме мою поведінку бездумною, а не підступною чи негідною. Я встав з ліжка і пішов розворушити вогонь. Тоді сів біля каміна і оглянув кімнату. Після місяців, проведених у гірському королівстві, вона здалася мені похмурим місцем. Єдина річ, що претендувала на роль прикраси, була Раша закуреним Гобеленом. Він зображав, як король Вайсдом укладає союз зі старішинами. Гобелен дістався мені разом з кімнатою, так само, як кедрова скриня в ногах мого ліжка. Я критично придивився до Гобелена. Він був старим і поїденим міллю. Я знав, чому він потрапив сюди – на вигнання. Коли я був молодшим, він викликав у мене нічні кошмари. Битка на його була у старому стилі. Король Вайздом здавався дивно витягненим, тим часом, як старішини взагалі не нагадували жодних бачених мною істот. На їхніх опуклих раменах віднілися натяки на крила. А може, то був світловий ореол? Я сперся на камін, щоб краще їх роздивитися. І задрімав. Прокинувся від протягу на плечі. Таємні двері біля каміна, що вели до володінь Шейда, були спокусливо широко відхилені. Я незграбно встав, потягнувся і рушив угору кам'яними сходами. Так я йшов тут і вперше. Дуже давно. Одягнений, як і тепер, лише в нічну сорочку. Пішов за страшним старим чоловіком зі спотвореним обличчям і очима гострими та ясними, як у крука. Він запропонував навчити мене вбивати людей. Також запропонував без слів, що буде моїм другом. Я прийняв обидві пропозиції. Камінні сходинки були холодними. Повитиння, пил і сажа над світильниками на стінах заставалися незайманими. Очевидно, прибирання не поширилося на ці сходи. Як і на апартаменти. Були такими ж хаотичними, непрезентабельними і зручними, як завжди. З одного боку кімнати, де містилася робоча плита, кам'яна підлога була голою і стояв величезний стіл. Як зазвичай заваленою усякою всячиною, ступки і товкачі, липкі тарілочки з залишками м'яса для слінка чайдової ласки, горщики з сушеним зіллям, таблички і сувої, ложечки і щіпці, Закопчений чайник, який усе ще випускав у помешкання смердючу пару. Але чай де тут не було? Ні, він сидів у іншому кінці кімнати, де навпроти каміна з хитливим вогнем стояло товсто вимощене крісло. Килими кількома шарами один поверх одного обстеляли підлогу, а на гарно різьбленому столі стояла скляна миска, повна яблук і каравка літнього вина. Чейд влаштувався у кріслі, тримаючи при світлі почасти розкручений сувій, який саме читав. Чи не відсунув його від очей далі, ніж раніше, і чи його худі руки не стали ще сухішими? Я задумався, чи він постарів за ті місяці, коли мене тут не було, чи це я просто раніше цього не помічав. Його сіра вовняна халамида була такою ж поношеною, як завжди, а довге сиве волосся, що закривало плечі, не відрізнялося від неї кольором. Як зазвичай я мовчав, доки він не глянув угору і не помітив моєї присутності. Дещо змінилося, а дещо ні. Нарешті він поклав суві і глянув у мій бік. Мав зелені очі, а їхній блиск дивував на його обличчі провісника. Попри віспини шрамів, що покривали йому обличчя і руки, його напівкоролівське походження було майже так само помітним, як у мене. Думаю, я міг би вважати його двоюродним дідом, але наш учнівсько-наставницький зв'язок був тіснішим, аніж кровні узи. Він зміряв мене поглядом, а я наказав собі випроститися. Він поважним голосом наказав. «Хлопче, підійди до світла!» Я ступив десяток кроків і дещо спонтеличено зупинився. Він вивчав мене так само пильно, як і Сувій. «Якби ми з тобою мали зрадницькі амбіції, то могли б упевнитися, що люди помічають твою схожість з Чіверлі. Я міг би навчити тебе стояти, як він, а його ходу ти вже маєш. Ще показав би, як намалювати риски на обличчя, щоб мати вигляд старшого. Ти майже досяг його зросту». Ти міг би вивчити його словечка і його манеру сміятися. Ми повільно збирали б сили, непомітно, аби наші супротивники навіть не зрозуміли, що вони програвали. А тоді одного дня ми виступили б і здобули владу. Він замовк. Я повільно похитав головою. Тоді, тоді ми обидва засміялися, і я присів на камені каміна біля його ніг. Тепло вогню приємно зігрівало спину. Думаю, це моє ремесло. Він зітхнув і ковтнув вина. Можу думати про такі речі, бо знаю, що інші можуть таке не мислити. Одного дня, раніше чи пізніше, якийсь дрібний Нобель повірить, що це оригінальна ідея і прийде з нею до тебе. Завжди і побачиш, чи я не мав рації. Милюся, щоб ти помилявся. Я, мав, уже вдосталь досталінь йде, і впорався геть не так добре, як сподівався. Вийшло не так і зле, враховуючи, з ким ти мав справу. Ти вижив. Він глянув на вогонь позаду мене, між нами висіло майже відчутне на дотик питання, чому король Шрюд відкрив принцеві регалові, що я був навченим королівським вбивцею. Чому поставив мене в ситуацію, коли я мав підкорятися і приймати накази від людини, що прагнула моєї смерті? Може, придав мене регалу, аби відвернути принцеву увагу від інших його претензій? Що ж, я був жартовним пішаком. То чи й досі маю служити наживкою та відвертати увагу молодшого принца? Думаю, що навіть Чейд неспроможній був відповісти на всі мої запитання, але вже ставлення якогось із них було найчорнішою зрадою з боку тих, ким були ми обидва людьми короля. Ми давно віддали своє життя в розпорядження короля Шрюда. Для захисту королівської сім'ї. Нам не вирішувати, як він має нас використати. Цей шлях вів до зради. Отож, Чейд підняв каравку з вином і наповнив для мене склянку. Якийсь час ми розмовляли про речі, що не мали для нас життєвої ваги, але були тим ціннішими. Я розпитував його про ласку слінка, а він висловив мені гаряче співчуття з приводу смерті нюхача. Поставив кілька питань, з яких я зрозумів, що він знає все викладене мною в Веріті, так само, як і більшість стаєних чуток. Завдяки йому я набрався по вуха дрібних поголосок із замку та відомості про те, що я пропустив серед челяді за час своєї відсутності. Але коли я поцікавився його думкою про Кетрікен, нашу королеву в очікуванні, його обличчя посерйознішало. Перед нею тяжка дорога. Прибула до двору, де її до приїзду не було королеви. А сама вона і є королевою. І не є. Прибула в тяжкі часи до королівства, якому загрожують і піратські наїзди, і громадські заворушення. Але найскладнішим для неї є те, що вона прибула до двору, який не розуміє її уявлення про королівську місію. Потрапила в облогу святкувань та зустрічі на її честь. Вона звикла жити серед своїх людей, сама займатися своїми садами, кроснами і кузнею, вирішувати суперечки і жертвувати собою, щоб полегшувати труднощі своїх підданих. А тут вона виявила, що її товариство – це тільки шляхта, привилійована і заможна. Її незбагненна насолода від споживання витонченого вина і екзотичних страв, демонстрації одягу з другої тканини та вихваляння куштовностями, які є головною метою таких зібрань. Крім того, вона не має доброго вигляду. На свій лад вона вродлива, але надто велика, надто м'язиста, надто білява серед жінок Оленічого замку. Як бойовий ромаш поміж легких мисливських. У неї добре серце, але не знаю, чи достатньо їй сил для цього завдання, хлопче. По правді, мені її шкода. Приїхала сама, знаєш, її нечисленний супровід давно повернувся вгоре, отож вона дуже самотня, незважаючи на те, що багато придворних запобігає її ласки. І незважаючи на Вереті, засмучено сказав я, він нічого не робить, щоб розвіяти її самотність, навчити її наших звичаїв. Вереті має для неї мало часу, прямо сказав Чейд. Він намагався пояснити це королю Шрюду, перш ніж була укладена шлюб, але його не почули. Ми з королем Шрюдом були захоплені політичними перевагами цього союзу. Я забув, що тут при цьому дворі день за днем житиме жінка. Веріті має повні руки роботи. Коли б вони були лише парою людей і мали час, то, думаю, прихилилися б одне до одного. Але тут і зараз мусять докладати всіх зусиль, щоб усе мало добрий вигляд. А незабаром від них вимагатимуть спадкоємця. Вони не мають часу добре пізнати одне одного, не кажучи вже про прихильність. Мабуть, він помітив біль на моєму обличчі, бо додав, «Хлопче, у королівській родині так було завжди. Чиверлі та Пейшенс були винятком і купили своє щастя ціною політичної вигоди. Не чувано, щоб король в очікуванні одружився з кохання. Я певний, що ти вже безліч разів чув, якою дурницею це було. І я завжди задумувався, наскільки він цим переймався». «Це йому дорого коштувало», – тихо сказав Чейт. «Але не думаю, щоб він шкодував через своє рішення. Але він був королем в очікуванні. Ти не маєш такої свободи дій». От і воно. Я здогадувався, що він усе знає. Даремно сподіватися, що нічого про це не скаже. Я почув, як повільно червонію. Моль. він повільно кивнув головою. «Одна річ, коли це діялося внизу, в місті, а ти ще був більш-менш дитиною, на це можна заплющити очі. Але mm. зараз на тебе дивляться, як на дорослого. Коли вона прийшла сюди, питаючи про тебе, язики почали молоти, а люди вигадувати всяке. Пейшенс напрочат спритно зуміла втишити плітки і опанувати ситуацію. Не те, щоб я залишив цю жінку тут, будь моя воля, але Пейшенс достатньо добре зі всім упорилася. Цю жінку, повторив я слова, які мене вкололи. Якби він сказав цю дівку, це б не вразило мене гостріше. Чейде, ти неправильно судиш про неї. І про мене теж. Це почалося з нашої дружби дуже давньої. І якщо хтось помилково оцінив ситуацію, то це я, а не Молі. Я завжди думав, що мої друзі в місті та час, який я проводив там як новачок, належало тільки мені. Я зупинився, чуючи лише дурість своїх слів. «Ти думав, що можеш вести два життя?» Голос Чейде був тихим, але суворим. «Хлопче, ми належимо королю». Ми люди короля. Наше життя належить йому. Кожна хвилина, кожного дня у вісні чи неяву. Ти не маєш часу на власні клопоти, лише на королівські. Я трохи відсунувся, щоб глянути у вогонь. Обдумував у цьому світі те, що я знав про Чейда. Ми зустрічалися з ним у темряві, у цих потаємних кімнатах. Я ніколи не бачив його поблизу Оленячого замку. Ніхто не називав мені його імені. Час від часу, переодягнений у Оледі Тайм, він вирушав у подорож. Колись ми разом їхали всю ніч, щоб побачити перше жахливе перековування у форджі. Але навіть і це – наказу короля. Що Чейд має від життя? Кімнату, добру їжу та виною ласку для товариства? Він був старшим братом Шрюда. Через своє позашлюбне походження не мав права на престол. Невже таке життя мало бути попередником і взірцем мого? Ні. Насправді я так не сказав. Та коли глянув, в обличчя, він прочитав мої думки. «Я обрав таке життя, хлопче. Якась невдало приготована суміш вибухнула і спотворила мене. Колись я був непоганим із себе і марнославним, майже так само марнославним, як і Регл. Після того випадку я шкодував, що не помер. Кілька місяців я взагалі не виходив зі своїх кімнат. Коли ж нарешті вийшов, то був переодягненим не в леді тоді ще ні». Але маскування закрило моє обличчя і руки. Я залишив Волонічий замок. Ненадовго. А коли повернувся, той гарний молодик, яким я був колись, уже помер. Я виявив, що тепер після смерті я став значно кориснішим для родини. Насправді в цій історії ще багато чого, хлопче. Але знаю, що я сам обрав своє життя. Не Шрюд змусив мене до цього. Я зробив це сам. Твоє майбутнє може бути іншим. Але не думай, що воно належить тільки тобі, та що можеш ним командувати?» Цікавість підштовхнула мене. «Це тому, чи Верлі та Веріті знали тебе, а Регал – ні?» Чей дивно усміхнувся. «Я був, наче, добрим зведеним дядячком для двох старших хлопчиків, якщо ти можеш у це повірити. А в якомусь сенсі слова навіть опеконом. Та коли покрився шрамами, то тримався осторонь від них. Регал ніколи мене не знав. Його мати панічно боялася віспи. Думаю, вона вірила усі легенди про рябого чоловіка, передвісника хвороби, руйнувань. Як на те пішло, то відчувала майже забубонний страх перед усіма, кому чогось бракувало. Це видно переголові реакції на базня. Вона ніколи не тримала клишоногої покоївки чи навіть слуги без одного-двох пальців. Ну так, після повернення я ніколи не був представлений ні леді, ні народжений нею дитині. Коли Чіверлі став королем в очікуванні при Шрюді, я був однією з речей, в які його втаємничили. Був вражений, довідавшись, що він мене пам'ятав і сумував за мною. Того ж вечора привів Веріті, щоб він зі мною побачився. Я мусив його скартати. Їм важко було зрозуміти, що не можуть до мене приходити, коли заманеться. Ці хлопці. Похитав головою і усміхнувся до своїх спогадів. Я не можу пояснити уколо заздрості, який відчув, і повернувся до своїх справ. Як ти думаєш, що я маю зробити? Чейд стис з зуби, сьорбнув вина і, подумавши, сказав: Наразі пейшенс дала тобі добру пораду. Ігноруй, уникай морі, але не так, щоб це впадало в очі. Поводься з нею, начеб вона була новою служебкою на кухні. Чемно, якщо вже зустрінетесь, але без панібраства. Не шукай її, присвяти свій час королеві в очікуванні. Веріть пораду, порадує, що ти її розважаєш. Кетрікін порадує приязне обличчя. Якщо ти маєш намір добитися дозволу на шлюб із молі, королева в очікуванні може бути могутнім союзником. А розважаючи Кетрікін, пильнуй і за нею. Пам'ятай про тих, у чиї інтереси не входить, щоб у Вереті з'явився сподкоємиць. Ті самі люди могли б не почуватися задоволеними, якби дітей мав ти. Будь обережним і пильним. Стережись. Це все? Розчаровано спитав я. Ні. Відпочивай. Регал вжив проти тебе корінь смерті, так? Я кивнув, і він похитав головою мружичі очі. Затим глянув мені просто в обличчя. «Ти молодий. Можеш відновити значну частину здоров'я. Я знав чоловіка, що вижив після такого отруєння, але тримтів до кінця життя. Я ще бачив в тебе невеликі сліди цього. Вони мало кому помітні, окрім тих, хто добре тебе знає. Але не перевтомлюйся. Втома викликає тремтіння і нечітке бачення. Перенапружившись, матимеш напад. А ти ж не хочеш, щоб хтось знав про твою недугу». Найкраще для цього вести таке життя, щоб недуга ніколи не проявлялася. «Це ти дав мені ельфійську кору з чаєм?» – без потреби спитав я. Він звів брову. «З чаєм?» «Можливо, це зробив блазень. Прокинувшись, я застав їжу і чаю у своїй кімнаті. А якщо це зробив Реал?» Пройшла хвилина, перш ніж я зрозумів. «Я міг бути отруєний. Але цього не сталося. Ні, це не я і не блазень. Це Лейсі». Дехто може виявитися куди розумнішим, ніж тобі здається. Блазень розібрався з твоїм станом і щось його кольнуло розповісти, Пейшенс, доки вона лементувала, Лесі потихеньку все влаштувала. Думаю, що в глибині душі вона вважає тебе такою ж відругонкою, як і її господиня. Відкрий їй найменшу щілину і вона прослизне туди з вітром та займеться впорядкуванням твого життя. Наміри в неї добрі, але Фіце, ти не можеш їй цього дозволити. Убивця потребує відособлення. Постав на двері замок. «Фіца — Фіцца? — голос здивувався я. — Це ж твоє ім'я. Фіц Чіверлі. Якщо воно, схоже, перестало тебе колоти, то ж я тебе так називатиму. Звертання хлопче почало мені набридати. Я кивнув погоджуючись. Ми погомоніли про інші речі. Зосталася година до ранку, коли я покинув його безвіконне помешкання і повернувся до себе. Знову ліг у ліжко, але сон тікав від мене. Я завжди стримував прихований гнів, який відчував через своє становище при дворі. Тепер він знову розгорівся, не даючи мені відпочити. Я скинув покривало, одягнув брання, з якого виріс, і рушив вниз до бакіпа. Різкий вітер з моря дмухнув вогким холодом, наче давши мені мокрого ляпаса. Я закутався в плащі, натягнув голову каптур. Шов швидко, оминаючи слизькі зладиніли місця на стрімкому спуску до міста. Намагався не думати, але виявив, що енергійний плин крові розігрівав радше мій гнів, ніж моє тіло. Думки танцювали як кінь, прив'язаний до конов'язі. Коли я вперше опинився в Бакіпі, він був гамірним, брудним містечком. За останнє десятиліття виріс і набрав, бодай, поверхового лоску вишуканості, але його основа залишилася такою ж простою. Містечко притулилося до скелю низу Оленячого замку, а там, де на зміну скелям прийшли кам'яністі пляжі, склади і ангари будовані на молах і палях. Добра глибока якірна стоянка, що містилася під Оленячим замком, приваблювала торгові кораблі та купців. Далі на північ, де Оленяча ріка впадала в море, узбережжя було лагіднішим, а широкі річні води несли торгові баржі до внутрішніх герцогств. Територію біля гирла ріки часто заливали повені, а якірна стоянка була непередбачуваною, або річка часто міняла своє русло. Мешканці баки пожили, скупчившись на стрімких скелях над портом, наче птахи на Яєчному острові. Тому вузькі, погано бруковані вулиці звивалися туди-сюди в поперек, стрімкого схилу спускаючись з юни до моря. Будинки, склади та заїзди сумирно притискалися до скеля, намагаючись сховатися від вітрів, що дули тут майже безперервно. Угорі, ближче до вершин, амбітніші думи та ділові споруди були дерев'яними, а їхні фундаменти вирізано просто в камені самих скель. Але я небагато знав про ці вищі сфери. У дитинстві я бігав та грався серед скромних крамничих і моряцьких шинків, які стояли майже у воді. Долаючи дорогу до цієї частини міста, я дійшов іронічного висновку, що і для Молі, і для мене було б краще, якби ми ніколи не стали друзями. Я заплюмував її репутацію – а коли далі виявлятиму їй знаки уваги, то зроблю її мишенню регалової злості. Якщо ж мова про мене, то страждання, яке я відчував, вважаючи, іначе вона з легким серцем покинула мене для іншого, було подряпаною порівняно з теперішньою кровотечею. Адже тепер я знав, що вона має мене за ошуканця. Я виринув із цих похмурих роздумів, усвідомивши, що зрадніські ноги принесли мене до дверей її крамнички. Тепер тут торгували чаєм і травами. Саме те, чого найбільше потребував Бакіп – чергова крамниця з чаями і травами. Я задумався, що сталося з волоками Молі. Це змусило мене збагнути, що для Молі відчуття втрати мусило бути в десятеро, а то й у сотні разів гіршим. Я так легко погодився з тим, що Моля втратила батька, а разом із ним засоби для життя і перспективи на майбутнє. Так легко прийняв зміну, що зробила її служницею в замку служниця. Я стиснув зуби і пішов далі. Я безцільно тинявся містом, попри свій похмурий настрій, зауважив, як сильно воно змінилося за останні шість місяців. Навіть цього холодного зимового дня було переповнене. Будова кораблів притягала більше людей, а більше людей означало більшу торгівлю. Мандри завели мене до таверни, де колись ми з Молі, Діком і Кері часто бували і ділилися найменшою порцією бренді. Зазвичай нам діставалося найдешевше ожинове бренді. Я сидів сам і мовчки пив своє мале пиво, але довкола мене працювали язиками, і я багато чого довідався. Не лише будівля кораблів привела до процвітання Бакіпа. вереті скликав моряків, що мали служити на цих кораблях. На цей заклик відгукнулися численні чоловіки та жінки з усіх прибережних герцогств. Когось привели сюди гнів і бажання поквитатися за рідних, убитих чи перекованих піратами, інших манили пригоди та надії на здобич. А багато хто просто не мав жодних інших перспектив у спостошених містечках. Одні проходили з рибальських чи купецьких сімей, мали морський досвід і знали морські примудрищі. Інші були колишніми пастухами чи фермерами зі зруйнованих сіл. Це не мало особливої ваги. Усі вони прибули до Бакіпа, жадаючи пустити кров червоним кораблям. Поки що багато з них мешкало в старих покинутих складах. Год майстриня зброєю Зеленячого замку давала їм уроки фахтування – вибираючи придатних, на її думку, до служби на кораблях в Еріті. Решті запропонують найнятися солдатами. Надмір людей переповнював місто і юрмився в заїздах, тавернах та харчевнях. Я чув також і скарги на те, що частина охочих найнятися на кораблі були втікачами із зовнішніх островів. Їх вигнали з власної землі червоні кораблі, що тепер загрожували нашому збережжям. Вони запевняли, що теж прагнуть помсти, але небагато мешканців шести герцогств довіряли їм, а деякі міські крамниці відмовлялись їм продавати хоч щось. Це спричинило неприємне напруження у переповненій таверні. У супроводі хихотіння йшла розмова про острів'янина, якого вчора побито в доках. Ніхто не викликав міського патруля. Коли обговорення зійшло на ще бридкішу тему, наче всі остров'яни-шпигуни, і винищення їх було б мудрим та розсудливим заходом безпеки, я більше не міг цього витримувати і вийшов із таверни. Невже я ніде не зможу, бодай, на годину вивільнитися від підозр та інтриг? Я самотньо йшов крізь зимові вулиці. Наближався шторм. Безжальний вітер шмагав звивести вулички, обіцяючи сніг. Так само холодний гнів звивався та бився всередині мене, переходячи від злості до ненависті, тоді до пригніченості, а тоді знову до злості. Я відчував нестерпний тягар. Вони не мали права так зі мною вчинити. Я не народився для того, щоб бути їхнім знаряддям. Я маю право жити вільно, бути тим, ким народився. Невже вони гадають, що можуть підкорити мене своїй волі використати, як їм заманеться, а я ніколи їм не відплачу? Ні. Час настане. Мій час настане. Якийсь чоловік поспішив до мене, закривши обличчя каптором від вітру. Глянув у гору, і наші очі зустрілися. Він зблід і відвернувся, щоб поклапом повернутися тою ж дорогою, якою прийшов. Що ж його право? Я відчув, як мій гнів починає нестерпно пекти мене вогнем. Вітер розмайвав волосся, намагаючись мене заспокоїти, але я тільки прискорював ходу, а моїй ненависті ще додалося сил. Ця зовнішня сила мене привабила, і я пішов до неї, як на запах свіжої крові. Я звернув за ріг і опинився на ринку. Вбогіші купці, стривожені наближенням шторму, збирали свої товари з верет і покривал. Власники яток зачиняли віконниці. Я пройшов повз них, люди сходили мені з дороги. Я проходив між ними, байдужий до того, як на мене дивляться. Я дістався ятки торгівця тваринами і постав перед самим собою. Він був худив, мав похмурі темні очі. Зловісно на мене глянув, а замість привітання мене залили хвилі ненависті, що пульсувала від нього. Наші серця билися в тому ж ритмі. Я відчув, як моя верхня губа здригається, начебто я збирався завити, відкривши свої жалюгідні людські зуби. Повернув обличчя до звичайного вигляду і знову опанував свої емоції. Але Вовчук у кліці, сірий і брудний, глянув на мене і роззявив чорну пащику, показавши всі зуби. «Ненавиджу вас! Усіх!» Ходи, ходи ближче, уб'ю тебе. Перекушу тобі горлянку і розірву. Зжиру твої нутрищі, ненавиджу тебе. Чогось хочеш? Крові, тихо сказав я. Хочу твоєї крові. Що? Я перестрибнув поглядом від вовка до чоловіка. Він був товстим і брудним. Смердів. Заради Елі. Як же він смердів? Я відчув запах поту, несвіжої їжі та його власних випорожнень. Був загорнутий у погано вичинені шкури, а їхні сморід теж витав довкола нього. Мав невеликі заплилі жиром учиці, жорстокі брудні руки, а при його поясі висів окутий бронзою дубовий кій. Я зробив усе, що міг, аби стриматися і не вхопити того ненависного кия і не розтрощити йому мізки. На ногах він мав грубі черевики, мабуть, щоб роздавати копняки. Він підійшов надто близько до мене, і я мусив учепитись у свій плащ, аби його не вбити. Вовка! Насилу вдалося вимовити мені. Мій голос звучав гуртанно і здушено. «Я хочу вовка!» «Ти певний, хлопче? Він злий!» Штовхнув клітку ногою, а я стрибнув на неї, ударившись зубами об дерев'яні грати, набивши ще один синець на морді, але дарма. Якби тільки вдалося його вхопити, вкусити, бодай раз, я би його розірвав або ніколи не відпустив. «Ні! Геть звідси! Забирайся з моєї голови!» Я потрусив головою, щоб прочистити думки. Торговець здивовано на мене глянув. «Знаю, чого хочу», – рішуче сказав я, відкидаючи емоції Вовка. «Справді так», – чоловік оцінюючи дивився на мене. Хотів визначити, що я можу собі дозволити. Йому не подобалося ні мій одяг, з якого я виріс, ні моя молодість. Але я підозрював, що він уже якийсь час тримає себе Вовка. Мав надію продати його щиням, а тепер, коли вовк потребував більше їжі та не діставав її, чоловік, правдоподібно, видав би його за першу ліпшу ціну. Тим краще для мене. Я мав небагато. «Навіщо він тобі?» – знахотя спитав чоловік. «Для ям», – байдуже відповів я. «Він худеє, але, може, трохи сприту в нього зосталося». Зненацька вовк кинувся на грати, широкі щелепи, блискучі зуби. «Уб'ю їх! Уб'ю їх! Уб'ю їх! Вирви горлянки! Розпоряж «Будь хто, якщо хочеш вийти на волю!» Я подумки відштовхнув його, а вовк відскочив, наче вжалений бджолою. Відпустив до найдальшого кутка своєї клітки і зіщулився там, вищиривши зуби, але підібгавши хвоста. Його заливала непевність. «Собачі бої, ж? О, він влаштує добру бійку!» Купець знову штовхнув клітку грубим черевиком, але вовк не відповів. «Виграє тобі силу грошови, він такий, зліший зараз у маху!» Штурхонув клітку сильніше. Вовк ще дужче вже ж і мені так здається, зневажливо сказав я. Відвернувся від вовка, наче втративши інтерес до нього. Придивлявся до птахів у клітці позаду нього. Голуби та горлиці мали доглянути вигляд, але дві сойки і крук були втиснуті до брудної клітки, засипаної гнілими обрізками м'яса та пташиним послідом. Крук був схожий на жебрака в чорному лахміті зпір'я. Клюньте яскравого жучка, підказав я птахам. Можливо, зумієте вибратися?» Крук втомлено сидів на місці, глибоко сховавши голову в пірі. Але одна із сояк пурхнула на вищу жердину і почала дзьобити металеву засувку, що тримала клітку зачиненою. Я знову глянув на Вовка. «Я й так не збирався виставляти його на бій. Хотів лише кинути його собакам для розігріву. Як спробують трохи крові, хочеш і битимуться». «О, але ж ти міг зробити з нього доброго бійця. От подивися на це». Зробив це мені місяць тому, а я всього лише хотів дати йому поїсти, коли він на мене кинувся. Закасав рукав, щоб показати брудне зап'ястя, посмуговане синіми шрамами від укусу вже напівзагоєними. Я схилився, ніби злегка зацікавившись. Начебто зараження. Думаєш, доведеться відтяти? Дурня, ніяке це не зараження. Довго гоїться та й усе. Дивись, хлопче, надходить шторм. Я мушу скласти свій товар у візок і забиратися, перш ніж він розвоюється. То ти маєш намір сторгувати цього вовка? Він буде в тебе добрим бійцем. Може бути приманкою для ведмедя, але не більше. Дам тобі шість мідяків. Усього я мав їх сім. Мідяків? Хлопче, ми тут говоримо принаймні про срібло. Слухай, це добрий звір. Трохи його підгодуй, він стане більшим і злішим. Я міг би дістати шість мідяків за саму тільки його шкуру. Краще так і зроби, перш ніж він заразиться якоюсь коростою. І перш ніж він надумує відкусити тобі другу руку. Я ближче підійшов до клітки, посунув вовка як мога далі, і він зібгався зовсім у клубочок. «На вигляд хворий. Господар лютуватиме, коли я його приведу, а собака, резервавши, його похворіють». Я глянув на небо. «Шторм уже близько. Краще їдь собі». «Один срібняк, хлопче, і забирай його!» У цю мить Сойці вдалося витягнути засувку. Дверця та клітки розчинилися, і Сойка пилигнула на їхній край. Я випадково опинився між чоловіками кліткою. Чув, як позаду мене вистрибують наверх клітки з голубами. «Двері відчинено!» – показав я Крукові. Почув, як він б'є своїм жалюгідним пір'ям. Тим часом я підхопив підвішений до пояса гаманець і задумливо зважив його в руці. «Срібняк? Я срібняка не маю. Та насправді це і не суттєво. Я саме зрозумів, що мені ніяк не доставити його додому. Краще не купуватиму». Сойки позаду мене злетіли вгору. Чоловік вилаявся і кинувся поз мене бік клітки. Мені вдалося так поплутатися з ним, що ми обидва впали. Круг тим часом дістався дверця клітки. Я вибрався з-під купця і схопився на рівні ноги, струснувши при цьому клітку, щоб страхом вигнати птаха на волю. Круг натужно бив крилами, але вони все-таки донесли його на дах сусіднього заїзду. Коли купець підвівся, Круг знову розкрив потріпані крила і зневажливо каркнув. «Пропала ціла клітка мого товару!» Накинувся він на мене зі звинуваченнями, але я вхопив свого плаща і показав, що він порвався. «Господар лютуватиме через це?» – гаркнув я і відповів на його гнівний погляд так само сердитим своїм. Купець глянув на крука. Птах нашорошив пір'я, захищаючись від шторму, і побукував до димаря. Купець його ніколи більше не піймає. Вовк позаду мене раптово заскавчав. «Дев'ять мід'яків!» – увічай запропонував купець. «Б'юся об заклад, що цього дня він нічого не продав». Я ж тобі кажу, не маю змоги доставити його додому, відповів я. Натягнув каптора і глянув на небо. Шторм уже тут, сповістив я, коли почали падати густі-мокрі пластівці. Буде угидна погода. Надто тепло, щоб замерзло, надто холодно, щоб ростало. При денному світлі вулиці блищатимуть від льоду. Я відвернувся, щоб піти. То давай сюди ті кляті шість мєдяків, розпачливо крикнув купець. Я вагаючись намацав і витягнув гроші. А доставиш його до мого помешкання? спитав я тим часом, як купець вирвав у мене монети. Сам його неси, хлопче. Ти мене пограбував і знаєш це. Він забрав клітку з голубами та горлицями і вкинув у візок. Порожня клітка з-під крука пішла слідом. Купець пустив повз вуха моє гнівне заперечення, зіп'явся на сидіння і труснув віжки коника. Стара тварина потягла з крипучого візка в густий сніг та сутінки. Ринок довкола нас порожнів. Усі поспішали додому, долаючи шторм, закутавшись у плащі накидки, щоб захиститися від поривів сирого вітру та снігу. «Що ж мені тепер з тобою робити?» – спитав я Вовка. «Відпусти мене! Звільни мене!» «Не можу. Небезпечно. Якби я випустив Вовка тут, у самому серед місті, він ніколи не знайшов би дороги до лісу. Тут було надто багато собак, що накинулося б на нього цілою зграю, надто багато людей, які б застрелили б його заради шкури. Чи просто тому, що він Вовк. Я не до клітки і припідняв її, пробуючи, наскільки вона важка. Він кинувся до мене, щирячи зуби. «Назад!» – негайно ж розлютився я. Це було заразним. «Я тебе вб'ю! Ти такий сам, як вони! Ти людина! Триматимеш мене в цій клітці, правда? Я тебе вб'ю, розірву тобі живота і мотатиму кишки!» Я сказав «назад!» Я сильно штовхнув його, і він знову защулився, Розгублено гарчав і скавулів, не розуміючи, що сталося але знову забився подалі від мене у куток клітки. Я взявся за клітку і підняв її. Була важка, а вовкові метання не робили її легшою. Але я міг її нести. Час від часу, перепочиваючи, я міг би винести його з міста. Якби він був цілком дорослим, то, схоже, важив би стільки ж, скільки і я. Але він був худим і молодим. Молодшим, ніж здалося мені на перший погляд. Я підняв клітку і притис її до грудей. Коли б він тепер до мене наблизився, міг би і поранити. Але він лише з і щулився у притилежному від мене кутку. Тому нести його було дуже незручно. Як він тебе піймав? Я тебе ненавичу. Як він тебе піймав? Він згадав нору двох братів. Маму, що приносила їм рибу. Тоді кров, дим, його мама і братчики перетворилися на смердючі шкури для чоловіка у грубих черевиках. Його витягли останнім, вкинули в клітку, що смерділа тхорами, і він сидів там, живлячись стервом та ненавистю. Ненависть стала основою його життя. «Ти був пізнім щеням, якщо мама годувала тебе рибою з косяка». Він образився. Усі дороги вели під гору, а сніг ліпився до ніг. Мої вичовгані черевики ковзали на зладіній бруківці, а плечі боліли від незручного тягаря клітки. Я боявся нападу термтіння, тому мусив часто зупинятися, перепочити. Я сказав собі, що не контактуватиму ні з цим вовком, ні з жодним іншим створінням. Пообіцяв це собі. Я хотів лише нагодувати вовчука, а потім десь його випустити. Баріч не мусить цього знати. Тоді мені не доведеться стикнутися з його осудом. Я знову підняв клітку. Хто б подумав, що таке коростяве мале вовчення може бути таким важким? Я не коростявий, ображено. Блохи, у клітці повно бліх. Себто мені не здалося, що груди сверблять. Чудово. Доведеться знову скупатися ще цього вечора, якщо не хоче ділити постіль з блохами до кінця зими. Я дістався в колиці Бакіпа. Доми були розсипані лише де-не-де, а дорога стала стрімкішою. Значно стрімкішою. Я знову опустив клітку на засніжену землю. Вовчук зіщулився в ній. Малий і нещасний, розгубивши гнів і ненависть, що могли б його підтримати. Він був голодним. Я вирішив. Витягну тебе з клітки. Понесу тебе. Анічирік. Спокійно дивився на мене, доки я змагався з гачком і розчиняв двері. Я думав, що він метнеться повз мене і зникне в темрявій хуртовині, натомість він присів, не рухаючись з місця. Я сягнув у клітку, вхопив його за загривок, щоб витягти. Він миттю рвонувся до мене, учепившись кігтями мені за груди, широко роззявився на мою горлянку, і я ладю стиг запхнути перед пліччя йому між щелепи. Я стис його загривок сильніше і глибоко запхнув руку йому в пащу, глибше, ніж йому б це сподобалося. Задніми лапами він намагався порвати мені живіт, але каптан був достатньо товстим, аби захистити від більшості порізів. Одна мить, і от ми обидва вже качаємося по снігу, обидва клацаємо зубами і гарчимо, як шалені. Але я був важчим і замашнішим і мав багаторічний досвід змагань із собаками. Я поклав його на лопатки і тримав так безпораднього тим часом, як він бив головою вперед-назад, називаючи мене бридкими іменами, для яких у людей немає слів. Коли вичерпав сили, я нахилився, ухопив його за горло і глянув йому в очі. Це було фізичне послання, яке він зрозумів. Я вовк, ти щеня! Мусиш мені скоритися. Я тримав його так, дивлячись йому в очі. Він швидко відвів погляд, але я й далі його тримав, аж доки він не глянув на мене, я не побачив у його очах зміни. Тоді я відпустив його, встав і відійшов. Він лежав, не рухаючись із місця. Вставай, іди сюди. Він перевернувся, підійшов до мене, Живіт при самій землі, хвіст підівганий. Наблизившись до мене, перевернувся на бік і підставив мені черево. Тихо скаволів. Замить я змилосердився. Усе гаразд. Ми просто мусили порозумітися. Я не збираюся тебе кривдити. Тепер ходи зі мною. Я спробував взяти його за груди, але тільки наторкнувся, він завищав. Я відчув червоний спалах його болю. Де в тебе болить? Я побачив обкований кий чоловіка з кліткою. Всюди. Я обмазав його як мога обережніше. Старі струпи, гулі на ребрах. Я встав і лютим копняком скинув клітку з нашої дороги. Він підійшов і притулився до моєї ноги. Холодний, холодно, так стомився. Його почуття знову вливалися мені в жили. Коли я торкнувся вовченняти, складно було відокремити мої думки від його думок. Чи це було моє обурення, чи ставлення до нього, чиє його власне. Я вирішив, що це не неістотно. Обережно взяв його на руки, підвівся. Без клітки притиснути до моїх грудей він важив куди менше. Переважно хутрої кості, щоправда, довгі кості, які швидко росли. Я шкодував, що вдався до насилля, але знав також, що це єдина мова, яку він міг зрозуміти. «Я про тебе подбаю», – змусив я себе сказати в голос. «Тепло», – з вдячністю подумав він, а я витратив хвилину, щоб накинути на нього плащ. Його відчуття підживлювали мої. Я нюхав власний запах у тисячу разів сильніший, ніж мені хотілося б. Коні, собаки, дим від дров, пиво і слід парфумів, пейшенс. Я зробив усе, що в моїх силах, аби закрити мою свідомість від його відчуттів. Притис його до себе і поніс стрімкою дорогою до Оленячого замку. Я знав закинути хатину за зерновими коморами. Колись у ній мешкав старий свинар, тепер там ніхто не жив. Надто стара, зруйнована хатина, надто далеко від усього, крім Оленячого замку. Але мені таке і треба. Я б його там помістив, дав йому кілька костомах, щоб він гриз їх, трохи вареного зерна і трохи соломи для лігва. Тиждень-другий, може місяць, він видужає і подущує настільки, щоб самому про себе подбати. Тоді я забрав би його на захід до Оленічого замку і там випустив. М'ясо? Я зітхнув. М'ясо, пообіцяв я. Ніколи жодна тварина не відчувала моїх думок так повно і не виражала своїх власник так ясно. Добре, що ми недовго будемо один поблизу одного. Дуже добре, що він невдовзі піде звідси. Тепло, – заперечив він мені. Поклав голову мені на плече і заснув. Його мокрий ніс супів мені під вухом. Розділ п'ятий. Гамбіт. Безперечно, існував древній кодекс звичаїв, і так само певно, що ці звичаї були суворішими, ніж нині. Але я ризикнув би ствердити, що ми не надто далеко відійшли від давніх законів, а радше відполірували їх. Слово воїна і далі в'яже його, а між тими, хто несе службу пліч-опліч, немає нікого огиднішого, ніж той, хто бреше своїм товаришам і не славить їх. Закони гостинності надалі забороняють тим, що ділили сіль при столі господаря проливати кров на долівку його дому. Довкола оленячого замку міцніла влада зими. З моря налітали шторми, щоб ударити нас крижаною лютю, а тоді забратися геть. Їх зазвичай випереджали снігопади, величезні снігові замети лежали на зубчастих стінах, як солодкий крем на горіховому торті. Велика темрява довгих ночей ставала ще тривалішою, а в погожі ночі над нами холодним сяєвом світили зорі. Після моєї довгої подорожі додому з гірського королівства, суворість зими налякала мене так, як колись. Під час моїх щоденних мандрівок до стайні, а звідти до старої хатини свинаря, мої щоки палали від холоду, а вії злипалися від морозу. Але я завжди знав, що близько дім і тепле вогнище. Штурми люті морози, які гарчали на нас, мов вовки, за дверей, були водночас і сторожовими псами, що тримали червоні кораблі на відстані від наших берегів. Мій час тягнувся повільно. Я щодня зголошувався до Кетрікін, як радив мені Чейт, але ми обоє були надто схожими, однаково норовистими. Я певний, що дратував її так само, як і вона мене. Я не зважувався проводити надто багато часу з Вовчуком, щоб між нами не виник зв'язок. Інших обов'язків у мене не було. Дні мали надто багато годин, і всі ці години заповнювалися моїми думками про моль. Ночі були найгіршими, бо тоді мій сплячий розум виходив з-під контролю, а сни теж заповнювала молі. Моя яскрава, червона спіднична свічкарка, тепер така скромна і звичайна у сіній своїй формі служниці. Я не міг бути з нею за дня, але моя сонне «я» залучалося до неї з запалом та енергією, на який денна свідомість ніколи б не осмілялася б. Коли ми гуляли пляжами після шторму, моя рука лежала в її руці. Я вміло її цілував, не і дивився її в очі, не ховаючись. Ніхто не міг відібрати її в мене, у моїх снах. Попервах, здобути очей, де вишкіл, підкусив мене до шпигування за нею. Я знав, яка з кімнатна поверсі слуг належить їй. Знав, де її вікно. Я довідався без жодних замірів, коли вона приходить і відходить. Мені було соромно стояти там, де можна було почути, як вона підіймається сходами, і час від часу поглядати, як вона йде у справах на ринок, але я, хоч як старався, не міг заборонити собі робити це. Я знав, з ким із служниць вона приятелює, хоча я не мав справи розмовляти з нею, та з ними міг привітатися, перекинутися словом, сподіваючись, що хтось із них випадково згадає про Моль. Я безнадійно тужив за нею. Сон тікав від мене, їжа не цікавила, Ніщо мене не цікавило. Одного вечора я сидів у вояцькій кухні. Знайшов собі місце в закутку, де міг спертися об стіну, виклавши ноги в черевиках на протилежній лавці, щоб уникнути товариства. Кухоль Елю переді мною вже кілька годин як нагрівся. Мені бракувало сили волі навіть для того, щоб напитися до добистями. Я дивився в порожнечі, намагаючись ні про що не думати, коли хтось вирвав лавку з-під моїх простягнених ніг. Я ледь не впав зі свого сидіння, а коли оговтався, побачив баріча, що сидів навпроти мене. «Що тебе гризе?» – спитав він без жодних вступів, привітань чи форм чемності. Схилився і заговорив так, щоб ніхто крім мене його не чув. «Був іще один напад!» Я озирнувся на стіл, відповів йому так само тихо. «Кілька нападів тремтіння, але жодного справжнього. Здається, вони приходять лише тоді, коли я перенапружуюся». Він поважно похитав головою, тоді почекав. Я підняв погляд і побачив втуплені в мене темні очі. Помітна в них турбота щось у мені зачепила. Я строснув головою, мені раптово заціпило. «Це Моль, сказав я за мить. «Тобі не вдалося довідатися, куди вона виїхала?» «Вдалося. Вона тут, у Воленячому замку. Служить у Пейшенс покоївкою, Але Пейшенс не дозволяє мені з нею бачитися. Вона каже...» При перших моїх словах очі Баріча розширилися. Потім він оглянувся довкола і кивнув у бік дверей. Я встав і пішов за ним. Він повів мене до стайні, а тоді на горище, в у свою кімнату. Я сів за столом біля вогнища, а він поставив добре бренді з і два келихи. Тоді достав свої інструменти для шкіри і свою вічну купу упряжі, яку слід довести до пуття. Вручив мені недоуздок, де треба було змінити ремінець. Для себе наготував тоншу роботу зі сідлом. Витяг свого стільця і глянув на мене. «Ця молі, Не її я бачив у двірській пральні з Лейсі. З гордо піднятою головою рудуватої масті». «З рудуватим волоссям», – неохоче виправив я. «Гарні широкі клуби, легко родитиме», – схвально сказав він. Я послав йому гнівний погляд. «Дякую», – відповів я криженим тоном. Він здивував мене, усміхнувшись. «Лютуй». Це краще, ніж плакати над собою. Ну, розказуй. І я розказав. Імовірно, більше, ніж розказав би у ваяцькій кухні, бо тут ми були самі. Бренді розігривало мені горлянку, а довкола знайомий вигляд і запах його кімнати й роботи. Тут, як ніде в моєму житті, я був у безпеці. Мені здавалося, що можу безпечно відкрити йому свої страждання. Баріч не сказав ні слова, не робив жодних зауважень, навіть після того, як я виговорився, зберігав мовчання. Я дивився, як він втирає барвнику, вирізане на шкірі зображення Оленя. «От то що я маю робити?» – почув я свій голос. Він відклав роботу, випив бренді і знову наповнив келих. Оглянув кімнату. «Ти, звичайно, питаєш мене, зауваживши мій рідкісний успіх у здобутті чулої жіночки та купи дітей?» Гіркота в його голосі виразила мене. Але перш ніж я встиг зреагувати, він здушно засміявся. «Забудь те, що я сказав. Зрештою, це було моє рішення, і я зробив його дуже давно. Піцци-чіверлі, а як ти сам думаєш, що ти маєш робити?» Я похмуро дивився на нього. «Що стало з головною причиною, через яку все пішло не так?» Коли я не відповів, він продовжив. «Хіба ти сам не казав мені, що залицявся до неї як хлопець, а вона вважала, що це знаки уваги дорослого чоловіка?» Вона шукала дорослого чоловіка. То їй не димись, як вередлива дитина. Будь чоловіком. Він випив половину свого бренді, а тоді наповнив два келихи. «Як?» – спитав я. «Так само, як ти це робив де інде. Дотримуйся дисципліни, виконуй свої обов'язки. Не можеш з нею бачитися, так? Але якщо я щось знаю про жінок, це геть не значить, що вона тебе не бачить. Пам'ятайся. Глянь на себе». Твоє волосся кошлати, як зимова шерсть поня. Загладуся, що цю сорочку ти носиш цілий тиждень, а худючий, наче зимовий лоша. Сумніваюся, щоб ти отак повернув собі її повагу. Підгодуйся, упоряджуй себе щодня, і в ім'я Геди краще повправляйся, замість нудити світом у Постав собі якусь мету і йди до неї. Я поволі кивав головою. Знав, що він має рацію, але не міг стриматися від протесту. Але все це не допоможе, якщо Пейшенс не дозволятиме мені бачитися з молі. У дальшій перспективі, хлопче, йдеться не про тебе і, і Пейшенс, а про тебе і Молі І про короля Шрюда. Криво посміхнувся я. Він запитально глянув на мене. За словами Пейшенс, чоловік не може присягнути королю та повністю віддати своє серце також жінці. Не можна накласти два сідла на одного коня, так вона мені сказала. І це жінка, що вийшла за короля в очікуванні та вдовольнялася часом, який він мав для неї. Я простяг Барічу, полагоджений недоуздок. Він не взяв його. Саме підносив до губ своє бренді. Поставив його на стіл так різко, що рідина аж перехлюпнулася через край. Так вона тобі сказала, хрипко спитав він. Його очі втупилися в мене. Я повільно кивнув. Сказала, що нечесно вимагати, аби Моллі вдовольнялася часом, який залишить мені король. Барріч відкинувся назад на своєму стільці. Крізь рис його обличчя прокотилася низка суперечливих емоцій. Він глянув на вогонь у каміні, а тоді на мене. Якусь мить здавалося, що отот -от заговорить. Потім ось сів рівно, одним ковтком випив своє бренді і раптом устав. Тут надто тихо. Пішли до міста, добре? Наступного дня я встав і, попри ломотання в голові, постановив собі не поводитися як хворий від кохання хлопець. Через хлоп'ячу поривчастість і безтурботність я її втратив. Тепер вирішив спробувати чоловічу стриманість. Якщо очікування слушної миті – це єдина дорога до неї, то я скористаюся баричевої паради і добре використаю час цього чекання. Відтоді я щодня вставав дуже рано, ще до ранкової зміни в кухні. В окремішності моєї кімнати я розтягав м'язи, а тоді вправлявся у техніці бою зі старим дерев'яним мечем. Ганяв себе в піт і запаморочення, а потім спускався до лазні, щоб попаритися. Повільно, дуже повільно я почав повертатися до нормального стану. Посправжнішав і почав нарощувати м'язи на костях. Нове вбрання пошите мені майстринію гесті хоч і не одразу, але лягло як слід. Я все ще не звільнився від тремтіння напади інколи повторювалися. Але траплялися вони рідше, і мені завжди вдавалося повернутися до своєї кімнати, не осоромившись. Пейженс сказала, що в мене на обличчі з'явився рум'янець, але й сівдовольнялася тим, що годувала мене за кожної нагоди. Я знову відчув себе людиною. Зазвичай я щоранку їв з вартовцями у товаристві, де кількість спожитих страв завжди була важливішою за манера. Після сніданку наставав час прогулянки до Стані. Я забирав Сашку на пробіжку по снігу, щоб тримати її в тонусі. Повернувши кобилу до Стані, я сам її опоряджував, відчуваючи при цьому справді домашнє задоволення. До наших лихих перегод у гірському королівстві ми з Барічем були в поганих стосунках через моє користання звіту. Він майже цілковито вигнав мене зі стайні. Тому зараз я був більше, ніж задоволеним, чистячи сашку та не сипаючи її вівса. Я мав заняття у стайнях, теплий дух тварин і плітки про замок, які могли розповісти лише стайні чилядники. У щасливі дні Генс чи Баріч мали досить часу, щоб зупинитися і порозмовляти зі мною. А в інші клопотні дні я зазнавав гірко-солодкої насолоди, слухаючи, як вони обговорюють кашель жеребця або лікування кабана, привезеного якимось фермерам до твердині. Тоді вони мали небагато часу на гречності, та, мимоволі, виключали мене зі свого кола. Так мусило бути. Я став часткою їхнього життя. Не міг сподіватися, що те давнє завжди буде переді мною відкритим. Ця думка не заважала мені відчувати провину, коли я щодня прокрадався до закинутої хатини за коморами. Я завжди зберігав обережність. Мій поновлений мир із Барічем існував не настільки довго, щоб я вважав його непохитним. Спогад про болісну втрату його прихильності був ще свіжим у пам'яті. Якщо Баріч колись запідозрить, що я знову використовую від, то покине мене так само швидко і цілковито, як це вже сталося раніше. Я щодня питав себе, чого я ризикую його дружбою та повагою заради Вовчука. Єдина відповідь, яку я міг дати, була такою – я не мав вибору. Я не міг відвернутися від Вовчука, як не міг пройти повз заморану голодом і замкнуту в клітку дитину. Баріч вважав від, що часом відкривав мені тваринну свідомість, збоченням, огидною слабкістю, нестерпною для будь-якої порядної людини. Він майже зізнався, що мав певні приховані здібності, але рішуче підкреслював, що сам ніколи до них не вдавався. Якщо й так, то я ніколи його на цьому не піймав. Але не навпаки. Він завжди достеменно знав, коли я тягнувся до тварини. Коли я за хлоп'ячих літ дозволяв собі навід із твариною, наслідком зазвичай був потиличник чи дзвінкий ляпас, що мав повернути мене до моїх обов'язків. Коли я мешкав із Барічем у стайнях, він робив усе, що було в його силах, аби стримати мене від зв'язку з якоюсь твариною. Це завжди йому вдавалося за двома винятками. Глибокий біль від втрати моїх товаришів по зв'язку переконав мене, що Баріч мав рацію. Тільки безумець дозволив би собі вчинок, що неодмінно веде до такої втрати. Тож я був радше безумцем, ніж людиною, яка може відвернутися від благань битого і замореного дитинчати. Я цупив кості, обрізки м'яса та шкоринки і робив, що міг, аби ніхто, навіть кухарка чи блазень, не знали про мою діяльність. Намагався щодня змінювати час моїх відвідин і щодня йшов іншою дорогою, щоб не втоптати стежки до хатки за коморами. Найтяжче було проносити контрабандою чисту солому та вкрасти зі стайні стару кінську попону. Але й це мені вдалося. Хай коли б я приходив, завжди виявлялося, що Вовчук... Якось мимоволі це слово стало кличкою... Мене чекає. Не була то лише чуйність тварини, яка чекає їжі. Він відчував, коли я починав свою щоденну мандрівку до хатки за коморами, і чекав мене. Знав, коли в кишені у мене були імбірні коржики, і аж надто швидко їх полюбив. Не те, щоб його підозріливість стосовно мене розвіялася. Ні. Я відчував його осторогу і те, як він внутрішньо щулився щоразу, коли я до нього наближався. Але кожен день, коли я його не вдарив... Кожен шматок їжі, який йому приносив, був ще однією дошкою довіри в мості між нами. То був зв'язок, який я не хотів усталити. Я намагався триматися від нього на відстані, пізнавати його через від лише настільки, наскільки це було необхідним. Я побоювався, що він може втратити дикість, необхідну йому для самостійного виживання. Знову і знову я перестерігав його. «Ти мусиш ховатися. Кожна людина – це загроза для тебе, так само, як кожен собака». Мусиш ховатися у цій хатці і не писнути, доки поблизу хтось є. Спершу йому легко було слухатися. Був жалюгідно худим і негайно ж накидався на принесену мною їжу, поглинаючи все. Зазвичай він засинав на своїй соломі, перш ніж я виходив із хатки, або ж гриз свою коштовну і ревнопильновану кістку. Та коли належно від'ївся, мав можливість рухатися і перестав мене боятися. До нього повернулася природжена грайливість цуценяти. Тільки на я розчиняв двері, вискакував на мене, вдаючи атаку, і виражав захоплення хрумкими яловичими костями, грикаючи та барюкаючись із ними. Коли я картав його за надмірну галасливість або ж за сліди, що зраджували його нічне гарцювання по засніженому полі за хатиною, він плазував на знак покори. Але тоді я помічав у його очах зачайний гнів. Він не вважав мене своїм паном, лише чимось на штиб божака зграє. Чекав, коли сам зможе вирішувати. Часом це завдавало мені болю, хоча так мусило бути. Я врятував його з наміром відпустити на волю. За рік він буде тільки ще одним вовком, що завиває вночі. Я часто йому це повторював. Спершу він запрагнув дізнатися, коли його заберуть із тієї смердючої твердині, оточеної кам'яними мурами. Я обіцяв, що невдовзі, тільки-но він належно відгодується – тільки-но зникнуть найглибші зимові сніги, і він зможе подбати про себе сам. Але з бігом тижнів, коли шторми на дворі нагадували йому про вигоду його лігва і про добре м'ясо наросле на його костях, він питав про це рідше. Інколи я забував ще раз це йому нагадати. Самотність гризла мене зсередини і ззовні. Уночі я міркував, щоб сталося, якби я крадькома піднявся поверхом вище і постукав у двері Моллі. У день я стримувався, щоб не прив'язатися до малого Вовчука, який повністю залежав від мене. У замку була лише одна істота, самотня так само, як і я. «Я певна, що ти маєш інші обов'язки. До чого щоденно до мене приходиш?» Щиро спитала мене Кетрікін, як це заведено в горах. Бралося до полудня, у день після нічного шторму. Великими пластівцями падав сніг, і Кетрікін попри холода наказала розчинити віконниці, аби можна було на нього дивитися. Її кімната для шиття виходила на море, і я подумав, що її захоплюють величезні неспокійні води. У неї очі були також кольору, як води того дня. Я подумав, що в моєму товаристві вам приємніше пролетить час, моє королева, очікування. очікуванні. Пролетить час, зітхнула вона. Поклала підборіддя на долоню, сперлася на лікоть. Морський вітер заплутався в її світлому волосі. Яка дивна ця ваша мова. Кажете про час, як ми пролетючий вітер. Наче це щось таке, чого треба позбутися. Маленька камеристка розмарі сиділа біля її ніг, хихочучи в кулак. Дві леді позаду нас боязко засміялися, затим знову схилили голови над своїм рукоділлям. Кетрікін теж мала на колінах великі п'яльці із розпочатою вишивкою гір та водоспаду. Я не помітив, щоб ця робота якось просувалася вперед. Інші її леді сьогодні не з'явилися, але вислали пажів з поясненнями, чому не могли скласти її товариство. Переважно через головні болі. Вона не розуміла, що їхня неувага її принижує. Я не знав, як їй це пояснити, а часом міркував, чи маю я це робити. Сьогодні був один із таких днів. Я посувався на кріслі, перехрестивши ноги по-іншому. Я мав на увазі лише те, що взимку в Веленічому замку можна занудьгувати. Погода тримає нас у чотирьох стінах, мало розваг. А от корабелень це й не стосується, сповістила вона мені. Її очі прибрали дивно-голодного виразу. Там постійна метушня. Кожну дрібку денного світла використовують для обтісування великих колод і згинання дощок. Навіть коли день темний чи шаліє шторм, корабели в ангарах рубають і обтесують, шліфують дерева. А в кузнях кують ланцюги та якорі. Одні чують міцне полотно для вітрил, інші кроять їх і шиють. Верить і крутиться там, завсім пильнуючи. А я сиджу та вишиваю ці витребеньки. Колю пальці та сліпаю, гаптуючи квіточки та пташині очка. А як я закінчу, то опиняться вони в кутку з таких самих гарнісіньких робіт. «Ой, ні, не в куток, ні за що, міледі!» – імпульсивно вибухнула одна з жінок. «Що ви? Ваші роботи дуже цінний подарунок. У шоксі одна з ваших робіт висить, взята в рямці і особистих кімнатах лорда Шемшая, а герцог Келвар із Ріпону…» – зітхання Кетрікін скоротило цей жіночий комплімент. «Я б радше працювала з вітрилами, великою залізною голкою чи дерев'яним клином, щоб оздобити один із кораблів мого мужа. Оце була б справа гідна мого часу і його поваги. Натомість я дістаю іграшки для розваги, наче я вирідлива дитина, що не розуміє вартості добре проведеного часу». Вона повернулася до вікна. Тоді я помітив, що звідси так само добре видно дим із корабельні, як і море. Може, я не зрозумів, що саме привертало її увагу? «Чи маю я послати по чай і тістечка для Міледі?» – з надією спитала одна з дам. Обидві пані накинули на плечі шалі. Кетрікін не помічала холодного морського повітря, що вливалось у відчини на вікно. Але воно могло бути неприємним для цих жінок, які сиділи і кололи полотно голками. «Якщо бажаєте», – байдуже відповіла Кетрікін. «Я не голодна і не хочу пити». Боюся, що ростовстію, як годова нагузка, сидячи з вишиваннями, цілісінький день то попиваючи, то під'їдаючи. Я хотіла б робити щось справді важливе. Скажи мені правду, Фіце. Якби ти не відчував обов'язку відвідувати мене, то чи сидів би бездіяльно у своїх кімнатах? А може, вишивав би на п'яльцях? Ні, але ж я не королева в очікуванні. Очікуванні. О, тепер я добре розумію цю частину мого титулу. В її голосі пролунала гірка нотка, якої я ніколи від неї не чув. Але, королева, ти добре знаєш, що в моєму краю ми не кажемо королева? Якби я була там і правила замість батька, мене б називали жартовною. бо більше, я б була жартовною. За все, що було б добрим для мого краю і для мого народу. Коли б ви були там, посеред зими, то що б ви робили? Спитав я, просто шукаючи зручнішої теми для розмови. Це було помилкою. Вона мовчала і дивилася у вікно. У горах, тихо заговорила Кетрікін, ніколи не було часу, щоб сидіти без діла. Звичайно, я була наймолодшою, тож більшість жартовних обов'язків припадала на мого батька та мого старшого брата. Але, як каже Джонкві, роботи завжди вдосталь, та ще й залишаться. Тут, в Оленічому замку, все роблять слуги, непомітні для очей, і ми бачимо лише наслідки. Прибрану кімнату, страву на столі, може тому, що це таке людне місце? Вона на мить замовкла, а її очі розширилися. У Джампі взимку палац і все місто затихає. Падає густий тяжкий сніг, а землю сковують сильні морози. Рідше використовувані шляхи взимку зникають під снігом. На зміну колесам приходять сани. Гості міста давно вже повернулися додому. В палаці у Джампі залишаються тільки члени сім'ї і ті, що вирішили перебути з ними зиму та допомогти їм. Не служити їм? Ні, зовсім не так. Ти був у Джампі. Знаєш, що там немає нікого, хто б лише служив, окрім королівської сім'ї у джампі я вставала рано, щоб принести води для вівсяної каші, а коли була моя черга, помішувала її в казані. Кіра, Сенік і Джофрон і я завели б якусь розмову, ожививши цим кухню. А вся молодь бігала б довкола, носячи дрова, розкидаючи тарілки і розмовляючи про тисячу справ. Її голос здригнувся, а я вслухався в тишу її самоти. За хвилину вона продовжила. Якщо була якась робота, легка чи тяжка, всі долучалися до неї. Я згнала і в'язала гілля для стодоли, навіть посеред глибокої зими допомагала розчищати сніг і ставити нові дахові арки всіме, що постраждали від пожежі. Думаєш, жартовна не може полювати на старого ведмедя шатуна, що почав убувати кіс, або ж тягнути канат, допомагаючи перекрити знесеною повією міст? Вона глянула на мене і зі справжнім болем у очах. Тут, в Воленячому замку, ми не ризикуємо нашими королевами, просто сказав я. Інші руки можуть тягнути канат. Маємо десятки мисливців, які змагатимуться за честю полювати вбивцю худоби. А королева в нас одна. І речі, які може зробити королева, і ніхто інший. Позаду нас у кімнаті її дами майже про неї забули. Одна з них покликала пажа, і він повернувся із солодкими тістечками і гарячим чаєм. Пані розмовляли між собою, зігріваючи руки обчайні філіжанки. Я швидко зиркнув на них, щоб запам'ятати, які дами обрали службу своїй королеві. Як я починав розуміти, Кетрікін була не найлегшою з королев для тих, що їй служили. Маленька камеристка Кетрікін Розмарі сиділа на підлозі, при чайному столі, мрійливо придивляючись до тістечка, яке тримала у своїх маленьких долоньках. Я раптом почувся так, наче знову маю вісім років і можу до неї приєднатися. «Я знаю, про що ти», – прямо сказала Кетрікін. «Я тут, щоб народити веріті спадкоємця». Це обов'язок, від якого я не ухиляюся, бо вважаю його не обов'язком, а задоволенням. Жаль тільки, що не маю певності, чи поділяє мій пан мої почуття. Він завжди відсутній, завжди в місті, при справах. Знаю, де він сьогодні. Там, пильнує, як із дощок та кулот постають його кораблі. Хіба ж не могла б я бути біля нього, ніяк не наражаючись на небезпеку. А якщо лише я можу народити спадкоємця, то тільки він зможе його зачати». Чому я мушу бути тут, тим часом, як він поглинутий обов'язками охорони нашого народу? Це місія, яку я мала б з ним ділити, як жертовна шестигерцогства. Хоча за час, проведений у горах, я звик до тантешньої простоти, усе ж був шокований тим, як відверто вона це сказала. Тому дозволив собі таку ж сміливу відповідь. Несподівано для себе встав і схилився над Кетрікен, наче щоб зачинити віконниці на вікні, з якого тягло холодом. Я скористався з цієї близькості, аби із запалом прошепотіти. Якщо ви думаєте, що це єдиний обов'язок, покладений на наших королев, то ви серйозно помиляєтесь, мій леді. Висловлюючись так щиро, як це властиво вам, ви нехтуєте своїми обов'язками стосовно своїх дам, які сьогодні тут лише для того, щоб вам служити і з вами розмовляти. Хіба ж вони не могли б займатися тим самим вишиванням у затишку власних кімнат чи в товаристві майстрині-гесті? Ви сумуєте за тим, що вважаєте важливішим завданням, але перед вами завдання, якого не виконує сам король. Ви тут, щоб його виконати. Відновіть двір у Веленічому замку. Зробіть так, щоб він став бажаним і привабливим місцем. Зробіть так, щоб лорди і леді короля змагалися за його увагу, а завдяки цьому охоче підтримували його в королівських трудах. Пройшло вже багато років відколи в цьому замку була справжня королева. Замість дивитися на корабель, для будівництва якого придатніші інші руки, займіться завданням, яке вам дісталося, і спробуйте пристосуватися до нього». Я закінчив розвішувати гобелен, що закривав віконниці та захищав від холоду морських штормів. Тоді відступив і зустрівся поглядом із моєю королевою. На мою прикрість вона мала такий засоромлюний вигляд, наче у служниці молочарки. В ясних очах стояли сльози, а щоки були такими червоними, наче я дав їй ляпаса. Я зіркнув на королеви, які все ще пили чай і щебетали. Залишена без нагляду розмирі, скористалася нагодою, щоб проколювати тістечка, перевіряючи, що там у середині. Здається, ніхто не помітив нічого незвичайного. Але я вже знав, наскільки придворні дами оволоділи мистецтвом прикидатися, і боявся здогадів на тему, що ж таке міг сказати бастард королеві в очікуванні, аж її очі наповнилися слізьми. Я прокляв свою недолугість і нагадав собі, що хай яка висока назріст Кетрікін, не надто старша за мене, та ще й у чужому місці. Не слід було мені з нею розмовляти. Належало натомість викласти проблему Чейдові та дозволити йому зарядити все так, щоб хтось їй усе пояснив. Тоді мене осінило, що він уже когось такого вибрав, і той хтось уже все пояснив. Я знову зустрівся з нею очима і дозволив собі нервово посміхнутися. Зиркнув на дам, вона ж провела мій погляд своїм, і швидко повернула на обличчя звичайний вираз. Моє серце переповнила гордість за неї. «Що ж ти кажеш?» – тихо спитала вона. «Скажу, – покірно озвався я, – що соромлюся такої відважної своєї мови до моєї королеви. Прошу її пробачення. Але скажу теж, що варто виявити двом цим вірним леді особливий знак королівської ласки, аби нагородити їх за їхню відданість». Вона кивнула на знак розуміння і тихо спитала. «А яка це може бути ласка?» «Приватна зустріч із королевою в її особистих кімнатах, можливо, щоб оглянути виступ менестреля чи лялькаря. Неістотно, яку саме розвагу ви влаштуєте, але тих, що вирішили не складати вам товариства, не буде запрошено». «Звучить, як вчинок Регола». «Імовірно, він дуже вправний у гуртуванні слухи під лабузників. Але він чинив би це зі злим наміром, щоб покарати тих, хто не танцював під його дудку». «А я?» «А ви, моя королева в очікуванні. Хочете нагородити своїх вірних слуг. Не маєте наміру карати всіх інших, а лише втішатися товариством тих, хто відповідає на ваші добре почуття такою ж добротою. Я розумію. А хто цей Менестрель? Мелоу лагідний. Має як найгалантнішу манеру догодити співом кожній дамі в кімнаті. Ти міг би дізнатися, чи вільний він цього вечора? Міледі? я мимо волі усміхнувся. Ви, королева, в очікуванні. Ви йому честь, просячи його присутності. Він ніколи не буде надміру зайнятим, якщо йдеться про службу вам. Вона знову зітхнула, але цього разу легше. Кивнула мені і підвелася. Усміхнувшись до своїх леді, попрохала, щоб вибачили її неуважність цього ранку, а тоді спитала, чи могли б вони сьогодні ввечері скласти її товариство в її особистих кімнатах. Я дивився, як вони перезираються і обмінюються усмішками, та зрозумів, що ми добре впоралися. Я занотував у пам'яті їхні імена. «Леді Гобфул надійна», і леді Модесті скромна. Вклонившись, я вийшов з кімнати, а мій відхід зостався майже непоміченим. Так я став порадником Кетрікін. Не можна сказати, щоб мене тішила ця роль компаньйона та інструктора, не що підказував їй, яке наступне па танцю вона має виконати. Насправді це було неприємним завданням. Я відчував, що принижую її своїми зауваженнями псую, навчаючи тканню павутиння влади при дворі. Вона мала рацію. То були регалові трюки, хоча її ідеали були куди вищими, а вчинки куди людянішими, ніж у регала, зате мої наміри були достатньо егоїстичними для нас обох. Я хотів, щоб вона зібрала владу у своїх руках, а тим самим міцно пов'язала трон і веріті в думках усіх і кожного. Щоденно надвечір я очікував виклику леді Пейшенс. Вони обидві з Лесі сприймали ці візити дуже серйозно. Пейшенс вважала мене своєю цілковитою власністю, начебто я досі був її пажем і не думав ні про що інше, крім копіювання для неї якогось стародавнього сувою на її коштовному очеретяному папері. Або ж від мене вимагалося продемонструвати успіхи у грі на морських ріжках. Вона завжди дорікала мені за недостатні зусилля при виконанні цих завдань і витрачала не менше ніж півгодини, соромлячи мене і таким робом намагаючись повчати. Я ж старався бути чемним і гречним, але відчував, що вплутався у сітку їхньої змови, яка мала на меті не дозволити мені бачитися з Моллі. Я розумів, що Пейшенс діє мудро, але мудрість не лікувала від самотності. Попри їхні зусилля тримати мене здаля від молі, я бачив її всюди. О, не само її, ні. Про неї нагадував запах товстої свічки, що виділяла такий милий аромат мірики, палаючи. Перекинутий через крісло плащ. Навіть медяники смакували мені, як молі, Вважатимете мене безумцем за те, що я сідав біля свічки і вдихав її запах? Або ж вибирав те саме крісло, щоб торкнутися її вогкого від снігу плаща, сідаючи? Інколи я почувався так, як Кетрікін, наче я тонув у тому, що від мене вимагалося, і що в моєму житті не зосталося нічого, що належало б тільки мені. Щотижня я репортував Чейдові про успіхи Кетрікін у придворних інтригах. Цей чейд перестеріг мене, що певні дами, найбільше розамурені в регалі, зненацька почали запобігати також ласки Кетрікен. Отож я теж мусив її перестерегти, попередивши, до кого ставитися чемно, але не більше, а до кого щиро усміхатися. Інколи я думав, що радше убивав би тихцем для мого короля, ніж бути вплутаним у всі ці таємні схеми, але тут мене викликав до себе сам король Шрюд. Звістка прийшла рано вранці, і я поквапом одягався, щоб з'явитися на очі короля. Це вперше він мене викликав, відколи я повернувся до Оленічого замку. Таке ігнорування мене непокоїло. Він був невдоволений мною через те, що сталося у джампі. Звичайно ж, він сказав би мені це відверто. Так було досі. Проте непевність мені дошкуляла. Я намагався постати перед ним якмого швидше, все-таки особливо подбавши про свій вигляд. Врешті мені не вдалося ні те, ні інше. Моє волосся, обстрижене під час пропасниці, якою я перехворів у горах, вже відросло, але стало так само буйним і неслухняним, як у принца Вереті. Що гірше, у мене почала сіятися борода. Барич уже двічі звертав мені увагу, що краще б я вирішив запустити її або старанніше голився. Оскільки моя борода була такою жлататою, як і зимова шерсть поні, я двічі порізався, перш ніж вирішив, що дрібка щетини на обличчі мені менше помітна, ніж кров. Болосі я відкинув назад і пошкодував, що не може зав'язати його у вояцький хвіст. Пристебнув до сорочки шпильку, яку дав мені Шарюд багато років тому, аби показати, що я його людина, а тоді поспішив на виклик короля. Коли я хутко йшов коридором до королівських дверей, зі своїх кімнат раптом вийшов Регал. Я зупинився, щоб не зіткнутися з ним, а тоді стояв, дивлячись на нього і почуваючись як п'ймене в пастку звіря. Я вже кілька разів бачив його, відколи повернувся. Але ж це завжди було здалеку, через коридор, або ж я відчував його побіжний погляд, займаючись якоюсь справою. Тепер же ми стояли на відстані витягнутої руки і дивилися один на одного. Я вражено помітив, що майже можна було помилитися, прийнявши нас за братів. Його волосся було кучерявішим, риси обличчя точнішими, постава аристократичнішою. Його одяг був наче пір'я повича порівняно з моїм гороб'ячим оперенням. Я не мав срібла ні на шиї, ні на руках, а все ж печать провісників виразно лежала на нас обох. Ми обидва успадкували шрюдову щелепу, складку на його повіках і вигін його нижньої губи. З жодному з нас не рівнятися з мускулистею статурою Веріті, а все-таки я більше наблизився до неї, ніж Регал. Нас розділяло менш ніж 10 років віку, і лише його шкіра відділяла мене від його крові». Я зустрівся з ним поглядом і пошкодував, що не можу випороти його внутріші на чисто заметану підлогу. Він посміхнувся, показуючи білі зуби. «Бастарде!» – люб'язно сказав він. Його посмішка стала різкішою. «Або правильніше понечуфіце! гадяче ім'я, яке ти сам собі вибрав!» Його стара вимова не залишала сумніву, що це мала бути образа. «Принц Регале?» – відповів я, а інтонація надавала моїм словам такого ж значення. Я чекав із крижаною терплячістю, якою навіть у себе не підозрював. Він мав ударити мене першим. Якийсь час ми стояли, не рухаючись і не зводячи один з одного очей. Тоді він опустив погляд, щоб струснути з рукава у явну пилинку, ступив уперед, щоб пройти повз мене. Я не зійшов йому з дороги. Він не відштовхнув мене, як бувало колись. Я глибоко вдихнув і подався своєю дорогою. Я не знав вартовця при дверях, але він махнув мені зайти до королівської кімнати. Зігнувши, я поставив собі чергове завдання. Знову мушу знайти імена і обличчя. Тепер, коли двір був переповнений людьми, що прибули побачити нову королеву, я не раз виявляв, що мене пізнавали незнайомі мені люди. Я чув, як торговець Беконом сказав своєму помічнику якогось дня за кухонними дверима, «Судячи з його вигляду, це басард». Це робило мене безборонним. Речі мінялися надто швидко. Кімната короля Шрюда приголомшила мене. Я сподівався, що крізь розчинені вікна вливатиметься свіже зимове повітря, а Шрюд, вставши з ліжка та одягнувшись, сидить за столом і так само пильний і підтягнутий, як капітан, що сприймає рапорти своїх лейтенантів. Він завжди був таким – гострий, старий гань, суворий до себе, ранній птах, проникливий, як і його ім'я. Але його взагалі не було в кабінеті. Я ризикнув зайти його в спальню і заглянув крізь прочинені двері. У середині кімнати ще панувала напівтемрява. Служник брязкав чашками і тарілками за маленьким столиком, притиснутим до великого ліжка з балдахіном. Він глянув на мене, а тоді відійшов, схоже, подумавши, що я хлопчик-слуга. Повітря було нерухомим і затхлим, наче приміщення не використовувалось або давно не провітрювалось. Я почекав, доки служник скаже королю Шридові, що я прийшов. Коли ж він далі не зважав на мене, я обережно підійшов до краю ліжка. «Мій королю! Я зважився звернутися до нього першим, бо він нічого не говорив. «Я прийшов, як ви наказували». Шрюд сидів у тіні балдахіна, спершись на подушки. Коли я заговорив, він розплющив очі. «Хто це? А, Фіц. Волосе, принеси йому крісло, а ще чашку і тарілку». Коли слуга пішов виконувати розпорядження, король Шрюд звірився мені. «Як мені бракує Чеферса. Він був зі мною стільки років». Я ніколи не мусив йому казати, чого я хочу. Я пам'ятаю його, мій А що з ним? Його забрав кашель. Він підхопив цю хворобу в восени і вже ніколи її не позбувся. Кашель повільно його душив, так що він не міг уже і слово сказати, не задихаючись аж до свисту. Я згадав цього слугу. Він не був молодим, але й не таким старим. Звістка про його смерть виявилася для мене несподіванкою. Я мовчки стояв, не кажучи й слова, а волес приніс мені крісло, тарілку і чашку. Він несхвально скривився, коли я сів, але я зігнорував це. Незабаром він довідається, що король Шрюд сам склав свій протокол. «А ви, мій королю, ви добре почуваєтесь? Не можу згадати, щоб ви вранці заставалися в ліжку». Король Шрюд видав нетерплячий звук. «Ось, це найбільше і дратує. Насправді це навіть не хвороба». Просто паморочиться голова, а терпляється це зі мною, коли я надто швидко рухаюся. Кожного ранку, думаю, що це вже минулося, але тільки но я намагаюся підвестися, навіть каміння оленячого замку гойдається піді мною. Тож я залишаюся в ліжку, потроху їм і п'ю, а тоді повільно встаю. До полудня оговтуюсь. Думаю, що це якось пов'язано із зимовим холодом, хоча цілитель запевняє, що це давня рана від меча, я дістав її, коли був не надто старшим, ніж ти тепер. Бачиш, усе ще має шрам, хоча й думав, що все давно загоїлося». Король Шрюд схилився на своєму ліжку під балдахіном, піднявши тремтячою рукою пучок посивілого волосся і відкривши ліву скроню. Я побачив рубець старого шраму і кивнув. «Але годі про це. Я викликав тебе не для консультації з приводу мого здоров'я. Я, Я підозрюю, що ти вже здогадуєшся, чому ти тут». Вам потрібний повний звіт про події у Джампі? здогадався я. Я оглянувся на слугу і побачив, що волос крутиться поблизу. Шеферс відійшов, би давши Шрюдові мені вільно порозмовляти. Я питав себе, наскільки відверто я можу говорити перед цим новим чоловіком. Але Шрюд махнув рукою. Це вже минуло, хлопче, тяжко промовив він. Ми звереті порадилися, зараз вважаємо це закінченим. Не думаю, що ти міг би розповісти мені про багато речей, яких би я не знав чи не здогадувався про них. Ми з Веріті довго розмовляли. Я шкодую про дещо. Але ми тут, і це не те місце, з якого мусимо починати, так? Слова напочнявили мені в горлі, ледь мене не задушивши. Регал, — хотів я сказати йому, ваш син, який намагається вбити мене вашого внука-бастарда. З ним ви теж довго розмовляли. Це було до чи після того, як віддали мене в його руки. Але зненацька так виразно, наче це сказали мені Чейт або Веріті, я усвідомив, що не можу сумніватись у моєму королеві. Не можу навіть запитати, чи справді він віддав моє життя своєму наймолодшому синові. Я з щелепи і стримав слова. Шрюд зустрівся зі мною поглядом. Його очі блиснули до Волоса. Волосе, вийди на хвилину на кухню. Чи куди ти хочеш, лише б не тут». Волос мав невдоволений вигляд, але повернувся, шморгнувши носом, і вийшов. Залишив двері за собою опрочиненими. На знак Шрюда я встав і зачинив їх, а тоді повернувся на своє місце. «Фіце-Чиверлі!» – поважно промовив він. «Завершимо цю тему!» «Сір?» – я глянув йому в очі, а потім опустив погляд. Він заговорив із натиском. «Інколи амбітні молоді люди чинять дурниці, коли їм вказують на помилки в їхній поведенці, перепрошують». Я різко глянув угору, міркуючи, чи не очікує король перепросин від мене. Але він продовжував. «Мені висловлено такі перепросини, і я їх прийняв. Тепер їдемо далі. Довірся в цьому мені». Він сказав це лагідно, але це не було проханням. «Де найменше сказано, там найлегше виправити». Я відкинувся назад на спинку крісла. Глибоко вдихнув, обережно видихнув, замить опонував себе, тоді й прямо глянув на короля. «Можу я спитати, чому ви мене покликали, мій королю?» «Через неприємну проблему», – невдоволено сказав він. «Герцог Брондіс з Бернсу. Вважаю, що я повинен її розв'язати. Він побоюється того, що може статися, коли я цього не зроблю. Вважаю, що буде...» Не політично, якщо він вдасться до безпосередніх дій. Тож я вдовольнив його прохання, але неохоче. Хіба нам бракує клопотів із пиратами на порозі без внутрішніх конфліктів? Гаразд. Вони мають право до мене звернутися, а я маю обов'язок перед усіма, хто до мене звертається. Ти ще раз понесеш королівську справедливість, Фіцца. Він стисло розповів мені про ситуацію в Берсі. Молода жінка з надзатоки Тюленів прибула до замку Ріплкіп, щоб запропонувати себе Бронді як воїна. Він охоче її прийняв, бо вона мала добрі м'язи і виучку, вправно володіла києм, луком і клинком. Була такою ж гарною, як і сильною, малою чорнявою гладенькою, наче морська видра. Охоронці герцога приязно її прийняли. А невдовзі вона стала популярною постаттю при його дворі. Вона мала не стільки привабливості, скільки відваги та сили волі, які притягують інших. Сам Бронді теж її полюбив. Вона оживила його двір і прищепила новий дух його охоронцям. Але потім уявила себе пророчицею і вищункою. Вона твердила, що була обрана Елем, морським богом, для вищої долі. Її звали Мадія. І в її походженні не було нічого незвичайного. Але тепер вона змінила ім'я в церемонії вогню, вітру і води та назвалася Віраго – мужністю. Їла тільки м'ясо тварин, яких сама полювала, а в своїх кімнатах не заставила нічого, крім того, що зробила чи виграла на змаганнях зі зброєю. Її послідовники множилися, до їхнього числа входили молодші шляхтичі, а також багато солдатів під її командою. Перед усіма ними вона проголошувала потребу повернутися до шанування Еля та поклоніння йому. Вихваляла давні звичаї, захищала суворе просте життя, коли людина здобувала славу завдяки власній силі. Вона вбачала в піратах і перекованих кару Еля за нашу розманіженість і звинувачувала династію провісників за поширення цієї розманіженості. Спершу вона говорила про такі речі з розвагою, пізніше стала відвертішою, але ніколи не була настільки зухвалою, щоб виголошувати явну зраду. Все-таки на морських скелях вчинено жертвоприношення вола, а вона позначила жартовною кров'ю кількох молодих людей та відправила їх у духовну подорож, як засивої давнини. Бронді чув поголоски, наче б вона шукала гідного її чоловіка, що з'єднався б з нею, аби скинути з трону провісників. Вони правитимуть разом, розпочавши час воїна і поклавши край дням хлібороба. У Бернсі багато молодих людей готові були змагатися за цю честь. Бронді хотів, щоб її зупинили, перш ніж йому самому доведеться звинуватити її у зраді, змусити своїх людей до вибору між Віраго і ним самим. Шрюд висловив думку, що число її прибічників, ймовірно, різко б зменшилося, якби вона була переможена у двобої, або ж із нею стався б нещасний випадок, або ж стала б жертвою хвороби, яка забрала б її силу та красу. Я був змушений погодитися, що це неможливо, але зауважив, що було також багато випадків, коли люди після своєї смерті ставали напівбогами. Шрюд погодився, що таке буває, але, звичайно, лише тоді, коли та особа загинула шляхетною смертю. Тоді раптово змінив тему. У Ріплкіпі над Затокою Тюленів був старий Сувій, який Вереті хотів скопіювати. Він містив список усіх уродженців Берцо, що служили королю Скілом, як члени групи. Казано також, що у Ріплкіпі зберігалася якась реліквія з тих днів, коли старіші не захищали це місто. Ширюд бажав, щоб я виїхав завтра, вирушив до Затоки Тюленів, скопіював Сувій, оглянув реліквію та склав йому звіт. Також я мов переказати Бронді на найкращі поздоровлення від короля та його запевнення, що проблема герцога невдовзі буде розв'язана. Я зрозумів. Коли я підвівся, щоб вийти, Шрюд підняв пальце, наказавши мені зупинитися. Я встав, чекаючи. «Ти відчуваєш, що я дотримуюсь угоди?» – спитав він. Це було давнє питання, яке він завжди ставив мені після наших зустрічей, коли я був хлопцем. Я усміхнувся. «Так, сір», – сказав я, як завжди. Тоді ти теж її дотримуйся. Він замовк, а тоді додав, як не чинив ніколи досі. Пам'ятай, Фіце Чиверлі, кожна шкода завдана комусь із моїх є шкодою завданою мені. Сір, ти не завдаси шкоди нікому із моїх, правда? Я випростався, знав, чого він хоче від мене, і я поступився йому. Сір, я ніколи не завдам шкоди нікому з ваших. «Клянуся династією провісників!» Він повільно кивнув. Домігся від регала прохання пробачення, а від мене слово, що я не вб'ю його сина. Схоже, вірив, що уклав між нами мир. За його дверима я зупинився, щоб відкинути волосся з очей. Я не дав клятву, нагадав собі. Уважно це обдумав і змусив себе глянути, скільки коштуватиме мені її дотримання. Мене заливала гіркота, доки я не порівняв це з ціною, яку мусив би заплатити, порушивши її. Тоді твердо зламав своє застереження, вирішив чесно дотримуватися обітниці, складеної моєму королю. Я не міг мати справжнього миру з принцем Реголом, але принаймні міг мати мир із самим собою. Завдяки цьому рішенню я почувся краще і впевнено рушив коридором. Я не поповнював запасу отрут, відколи повернувся з гір. Зараз на дворі нічого не росло. Я мусив украсти те, чого потребував. Фарбувальники шерсті мали дещо, що я міг би використати, а запас цілителя забезпечив би мене іншими складниками. Коли я почав спускатися сходами, мої думки були зайняті цими планами. Мені на зустріч підіймалася сирена. Побачивши її, я завмер на місці. Її вигляд змусив мене жахнутися так, як не зробив би цього навіть Регл. То був давній рефлекс. Вона зараз була найсильнішою зі всієї галанової групи. Август покинув поле бою, відійшов далеко в глибину суходолу, щоб жити в краю садів, як шляхетний пан. Він цілковито втратив скіл під час фінальної сутички, що знаменувала кінець галана. Тепер Сирена була ключовим учасником групи скілу. Влітку вона перебувала в Оленічому замку, а всі інші члени групи були порозкидувані по вежах і перемірювали туди-сюди наше довге узбережжя, посилаючи через неї свої звіти королю. Взимку вся група прибувала до Оленічого замку, щоб відновити свій зв'язок і єдність. За відсутності майстра скілу, сирена перейняла значну частку статусу Галана в Оленічому замку. Також із великим ентузіазмом перейняла Галанову ревну ненависть до мене. Вона аж надто яскраво нагадала мені про давні знущання і наповнила мене страхом, що не піддавався жодним логічним доказам. Я уникав її від часу мого повернення, але тепер її погляд пронизав мене наскрізь. Сходи були достатньо широкими, щоб там розминулося двоє людей, якщо тільки хтось із них навмисно не стане посередині сходинки. Незважаючи на те, що вона дивилася на мене знизу вгору, я відчув її перевагу. Її постава та манера поведінки дуже змінилася відтоді, коли ми разом були учнями Галина. Уся її зовнішність відображала її нове становище. Опівнічно-блакитна сукня була розкішно вишита. Довге чорне волосся вигадливо скріплював ззаду полірований дріт, орнаментований слоновою кісткою. Срібло прикрашало її шию і охоплювало пальці, але її жіночність зникла. Вона засвоїла Галані в аскетизм, тому обличчя її виходло до костей, а руки нагадували пазурі. Подібно до нього, випромінювала самовпевненість. Це вперше вона мене зачепила після Галанової смерті. Я завмер на кілька сходинок над нею, гадки не маючи, чого вона від мене хоче. «Бастард!» – рівним голосом сказала вона. Це було ім'я, а не привітання. Я задумався, чи це слово втратить колись для мене своє жало. «Серена!» Відповів я настільки безпристрасно, як тільки міг. «Ти не помер у горах?» «Ні, не помер». Вона далі стояла там, загроджуючи мені дорогу. Дуже тихо сказала. «Я знаю, що ти зробив. Я знаю, хто ти». Усередині я тремтів, як кролик. Казав собі, що, ймовірно, вона зібрала кожну крихту сили з кілу, щоб нав'язати мені цей страх. Казав собі, що це не справжнє моє почуття, а лише те, що навіяв мені її скіл. Я витиснув із горла кілька слів. «Я теж знаю, хто я. Я людина короля». «Ти взагалі не людина», – спокійно заявила вона. Посміхнулася мені. «Одного дня всі це знатимуть». Страх є страхом, хай звідки він походить. Я стояв, не реагуючи. Нарешті вона відступила в бік, дозволивши мені пройти. Я здобув маленьку перемогу, хоча, дивлячись з перспективи часу, що ще їй зоставалося. Я пішов збирати речі для подорожі в Бернс, раптово втішившись, що на кілька днів покину твердиню. Я не маю добрих спогадів про цю місію. Я зустрів Віраго, бо вона саме гостювала в Ріплкіпі, коли я виконував там свою писарську роботу. Вона була саме такою, як описував її Шрюд – миловидна жінка з добре розвиненими м'язами, з гнучкими рухами ловучого кота. Енергія та здоров'я, які вона випромінювала, зачаровували. Коли вона була в кімнаті, всі присутні не зводили з неї очей. Цнотливість Віраго кидала виклик кожному чоловікові, що негайно ж ставав її послідовником. Навіть я відчув, що мене до неї тягне. І боявся за свою місію. Першого нашого спільного вечора за столом вона сиділа навпроти мене. Герцог Бронді прийняв мене дуже привітно, навіть наказавши своєму кухарю приготувати гостро приправлену м'ясну страву, яку я дуже любив. Його бібліотеки були віддані до моїх послуг, а ще мені виділено на допомогу його молодшого писаря. Його найменша донька поширила на мене свою соромливу дружелюбність. Звали її Целеріті – Метка. Я розмовляв з нею про своє завдання з переписуванням сувою, і мене вразили її розум та лагідна мова. Посеред трапези Віраго цілком виразно сказала своєму товаришеві за столом, що колись без трюків топили при народженні. Сказала, що цього вимагали старовинні звичаї Еля. Я міг пропустити це от зауваження повзвуха, якби вона не схилилася над столом, аби посмішкою спитати мене. «Ви ніколи не чули про цей звичай, бастарди?» Я глянув на герцога Бронді, який сидів на чолі столу, але він настільки був зайнятий жвавою розмовою зі своєю на старшою донькою, що навіть не дивився в мій бік. «Я вважаю, що він так само старий, як звичай чемності одного гостя до другого за столом господаря», – відповів я, намагаючись, щоб мій погляд та голос не здригнулися. Приманка. Бронді посадовив мене за столом, як приманку. Ніколи я ще не був використаний так демонстративно. Я внутрішньо зібрався, намагаючись відсунути вбік усі особисті почуття. Врешті я був готовий. Дехто вважає, що коли ваш батько прийшов на своє шлюбне ложе, втративши чистоту, то це стало знаком вираження династії провісників. Я, звичайно ж, не промовляю жодного слова проти сім'ї мого короля. Але скажіть, як народ вашої матері прийняв її розпусту? Я мило посміхнувся. Зненацька перестав мати упередження щодо свого завдання. «Я не надто багато пам'ятаю про свою матір чи її рід», – сказав я, наче у найприязнішій розмові. «Але думаю, що вони вважали так само, як я. Краще бути розпусницею чи дитям розпусниці, ніж зрадником свого короля». Я підняв свій келих вина і перевів погляд на Цілеріті. Її темно-блакитні очі розширилися, а вона зойкнула, коли ніж за пояса Віраго встромився у стіл бронді за кілька дюймів адмогого ліктя. Я очікував цього і навіть не кліпнув. Натомість видвернувся, щоб глянути її в очі. Віраго стояла на своєму місці за столом з іскристими очима і роздутими ніздрями. Рум'янець хвилювання ще більше підкреслив її вроду. Я ласкаво промовив. «Скажіть мені, ви вивчаєте старі звичаї, правда?» а дотримуєтеся того з них, що забороняє проливати кров у домі гостем якого ви є. «Чи ж є на вас хоч крапля крові?» – спитала вона замість відповіді. «Як і на вас. Я б не зганьбив стіл мого герцога, давши привід для розмов, наче його гості вбивають одне одного над його хлібом. Чи, може, ви так само мало дбаєте про чемність стосовно герцога, як і про вірність королю? Я не присягала у вірності твоєму розманіженому королю!» – засичала вона. Люди повставали, дехто розгубившись, дехто, щоб краще бачити. Отже, дехто з присутніх прийшов сюди, аби засвідчити, що вона кинула мені виклик за столом Бронді. Усе це було заплановано так ретельно, як будь-яка військова компанія. Чи знає Віраго, що я теж усе добре запланував? Чи підозрювала вона маленьку коробочку в моєму манжеті? Я говорив відважно, здіймаючи голос, щоб він дійшов до всіх. Я чув про тебе. Думаю, що ті, кого ти спокушаєш стати співучасниками твоєї зради, зроблять розумніше, вирушивши до Оленячого замку. Веріті, король в очікуванні, розіслав заклик до всіх, хто вміє володіти зброєю, щоб вони прийшли служити на його нових військових кораблях і здійнялися зброє проти піратів із зовнішніх островів, які є ворогами нас усіх. Це, як я думаю, більше личить умінню воїна. Хіба ж не почесне шукати так слави, ніж обертатися проти вождів, якими присягали, або ж марнувати бичачу кров на скелях при світлі місяця, якщо тим самим м'ясом можна нагодувати наших рідних, розорених червоними кораблями? Я говорив із запалом, і мій голос наростав. Тим часом вона була вражена тим, як багато я знаю. Було в моїх словах щось переконливе, бо я і сам їм повірив. Я похилився над столом, над тарілкою з келихом Вірагу, наблизив своє обличчя до її обличчя і спитав. «Скажи, ну, о чи ти колись здіймала зброю проти того, хто не був твоїм співвітчизником? Проти команди червоного корабля?» «Я думаю, що ні. Куди легше ображати гостинність господаря чи калічити сусіднього сина, ніж убити когось, хто прийшов убивати наших людей?» Слова були не найкращою зброєю Вірагу. Розлютившись, вона плюнула на мене. Я спокійно відхилився, щоб витерти обличчя. Можливо, ти б хотіла кинути мені виклик у більш відповідному часі та місці? Можливо, за тиждень, на скелях, де ти так сміливо вбила мужа корови. Може, я, писар, зумію краще протистояти твоєму виклику, ніж цей худоб'ячий воїн?» Герцог Бронді раптом зволив зауважити гармидар. «Фіцца чіверлі, віраго!» – скартав він нас. Але ми не зводили одне з одного очей, а мої руки опинилися у бабічій місця за столом, тим часом, як я схилився обличчям до її обличчя. Думаю, що чоловік, який сидів біля неї, теж викликав би мене на двобій, якби не герцог Бронді, що гримнув своєю сільничкою об стіл, майже розбивши її, і гучно нагадав нам, що це його стіл і його зала, тож не дозволить тут кровоприлиття. Він, принаймні, спроможний вшанувати як короля Шрюда, так і давні звичаї, та радить нам спробувати зробити так само. Я попросив вибачення так покірно і красномовно, як тільки міг, а Віраго пробурмотіло своє перепрошую. Трапеза пішла своїм ладом. Мене стрелі співали, а впродовж кількох наступних днів я скопіював сувій для Віраго та глянув реліквію старішин. Для мене вона була не більшим, як скляною пляшечкою з дуже дрібною риб'ячою лускою. Здавалося, що Целеріті більше захоплювалася мною, ніж мені це відповідало. Іншою стороною цієї монети була необхідність постати перед холодною ворожістю на обличчях усіх прибічників Віраго. Це був довгий тиждень. Мені так і не довелося змагатися на тому двобої, бо перш ніж минув тиждень, язик і весь рот Вераго покрилися виразками і ранами. Згідно з повір'ям, це була кара тим, хто обманув товаришів по зброї та порушив присягу. Вона не могла пити, не кажучи вже про те, щоб їсти, а ці болячки так її спотворили, що всі близькі уникали її товариства, аби і самим такого не набратися. Біль був таким сильним, що вона не могла вийти на холод, на двобій, і не знайшлося нікого, хто був би готовий стати замість неї. Я на скелях чекав супротивника, який так ніколи й не з'явився. Разом зі мною чекала ці Леріті, і кілька дрібніших шляхтичів, яких герцог Бронді змусив супроводжувати мене. Ми невимушено розмовляли і випили надто багато бренді, щоб зігрітися. Коли запав вечір, прийшов посланець з замку сповістити нас, що Віраго покинула Ріпл Кіп, але не для того, аби постати на двобої. Від'їхала до внутрішніх герцогств. Сама. Целеріті ляснула в долоні, а тоді здивувала мене, обійнявши. Ми повернулися перемерзлі, але веселі, щоб відбути ще одну трапезу ріпелкіпі перед моїм від'їздом до Оленічого замку. Бронді посадив мене ліворуч від себе, а Целеріті поруч зі мною. «Знаєш, – зауважив він мені під кінець трапези, – твоя схожість із батьком щорік-то помітніша!» Усе Бренді Бернсу не впоралося би з холодом, яким повіяло на мене через ті його слова. Розділ Перековані. У королеви Констанс і короля Шрюда було двоє синів – Чиверлі, Лицарський та Вереті Щиросердий. Лише два роки розділяли їхні народження. І росли вони в такій дружбі, яка і має поєднувати братів. Чиверлі був старшим і першим прийняв титул короля в очікуванні на день свого 16-ліття. Батько майже одразу вислав його владнати прикордонні суперечки з державами Чалсиду. Відтоді він рідко залишався в Оленичому замку довше ніж кілька місяців. Навіть після одруження Чиверлі йому рідко дозволяли відпочинок. Не те, щоб за тих часів було так багато прикордонних заворушень, радше король Шрюд поставив собі за мету усталити кордони зі всіма своїми сусідами. Багато таких суперечок було розв'язано за допомогою меча – але з плином часу Чиверлі ставав усе вправнішим дипломатом. Дехто казав, що для Чіверлі таке завдання було підступом його мачухи – королеви Дизайр, що сподівалася таким чином вислати його на смерть. Інші запевняють, що це сам Шарюд усунув свого найстаршого сина з очей із-під влади нової королеви. Принц Веріті через молодість приречений на сидіння вдома щомісяця подавав офіційне прохання батькові, щоб приєднатися до свого брата. Усі зусилля Шрюда спонукати Веріті до зацікавлення його власними обов'язками пропадали даремно. Принц Веріті, але ніколи не дозволяв нікому і миті сумніву в тому, що він волів би бути із своїм старшим братом. Урешті-решт, на 20-ліття Веріті, після шести років щомісячних прохань дозволу супроводжувати брата, Шрюд неохоче дав такий дозвіл. Відтоді, впродовж чотирьох років, аж до дня, коли Чиверлі зрікся, а Веріті прийняв титул короля в очікування, два принци працювали як один, уточнюючи кордони, укладаючи трактати і торгові угоди з державами, сусідами шести герцогств. Талантом Чиверлі було вміння поводитися з людьми, як з окремими особами, так і з цілими народами. Вереті натомість займався деталями угод, точними картами, що зображали домовлені кордони, та підтримував свого брата як солдат і як принц. Принц регал царственний, молодший син Шрюда та єдиний його нащадок, народжений королевою Дезайр, провів свою юність удома, при дворі, де його мати докладала всіх зусиль, аби виплакати його як претендента на престол. Я повертався до Оленючого замку з почуттям полегшення. Не вперше я виконував таке завдання мого короля, але ніколи не відчував задоволення зі своєї роботи вбивці. Я тішився тим, що Віраго мене образила і зневажила, бо це зробило моє завдання стерним. А все ж вона була дуже гарною жінкою та вмілою воявницею. Позбуватися її було марнотратством, і я не мав гордості за свою працю. Тільки й те, що підкорився наказові мого короля. Такими були мої думки, коли Сашка не мене в бік дому, саме піднімаючись на останнє узгір'я. Я глянув на пагорби і насилу міг повірити побаченому. Кетрікін і Регал на конях. Їхали пліч-опліч. Разом. Були наче ілюстрація до одного з найкращих пергаментів Федверна. Регал був у шкарлата золотій одежі, блискучих чорних чоботах і чорних рукавичках. Його плащ для верхової їзди, відкинутий з одного плеча, розвивався на ранковому вітрі і відкривав сліпучий контраст кольорів. Вітер розрум'янив його щоки і розкуйовдив чорне волосся, старанно укладене кучерями. Його темні очі сяяли. Я подумав, що верхи на високому вороному коні, який так гарно виступав, Регал виглядає майже по-чоловічому. Якби хотів, то і міг би бути чоловіком, а не лінивим принцом завжди скелихом вина в руці і дамою при боці. Чергове марнотратство. А, але оця дама при його боці – це зовсім інша річ. Порівняна з почтом, що їх супроводжував, була як рідкісна чужеземна квітка. Їхала верхи по-чоловічому, мала на собі вільні штани, і жоден із чанів у красильній оленячого замку не міг створити цього крокусового пурпуру. Штани були оздоблені вигадливою барвистою вишивкою і заправлені в халявки чобіт, що майже сягали колін. Береч схвалив би цю практичність. Кетрікін мала на собі не плащ, а коротку шубку з розкішного білого хутра з високим коміром, що захищав її шию від вітру. Думаю, що то був білий лис із тундри по той бік гір. Руки в чорних рукавичках. Вітер бавився її довгим золотавим волоссям, розвиваючи його і сплітаючи на плечах. На голову вона вдягла в'язану шапочку, найяскравішої барви, яку тільки можна уявити. Сиділа на коні в гірському стилі, високо подавшись уперед, тож легконога вирішила, що мусить не бігти, а гарцювати. Упряж гнедої кобили була прикрашена дзвіночками, які видавали ніжні срібні звуки наче крижинки свіжого ранку. Порівняно з іншими жінками в широких шубах і плащах, видавалася спритною, наче кішка. Вона викликала думки про екзотичного вояна з північного узбережжя або шукача пригод з якоїсь древньої оповіді. Відрізнялася від своїх дам, але не як високородна і пишнобарвна жінка, що підкреслює свій статус серед простіших, а як посаджений у клітку яструб від співочих пташок. Я не був певним, чи слід їй показуватися так своїм підданим. Принц Регал їхав поруч із Кетрікен, усміхаючись і розмовляючи з нею. Розмова була дуже жвавою, часто переходила в сміх. Наближаючись, я дозволив сажці сповільнити біг. Кетрікен стримала свого коня, усміхнулася і зупинилася, аби привітатися зі мною, але принц Регал холодно кивнув і погнав свого коня рисю. Кобила Кетрікен, не бажаючи відставати, рвонулася вперед і наздогнала його. Таким же коротким було привітання тих, що супроводжували королеву і принца. Я зупинився, проведжаючи їх поглядами, тоді з неспокійним серцем продовжив свою дорогу вгору, до Оленячого замку. Обличчя Китрікін поважнішало, її бліді щоки переживіли від зимового повітря, а її усмішки до були такими ж непідробно веселими, як ті принагідні усмішки, що інколи діставалися від неї і мені. Все-таки я не міг змусити себе думати, що вона була настільки наївною, аби йому повірити. Я міркував про це, розсідлуючи Сашку і протираючи її. Я саме схилився перевірити її копита, коли почув, що Баріч стоїть по той бік загородки і дивиться на мене. «Скільки це триває?» – спитав я його. Він знав, про що я питаю. «Розпочалося через кілька днів після твого від'їзду». Одного дня він звів її сюди, вниз, і відкрито заявив мені, що це ганьба, щоб королева цілими днями сиділа в замку. У себе в горах вона звикла до вільного життя. Запевняв, що він умовив принцесу дозволити йому навчити її їздити верхи і так, як це заведено в низинах. Потім наказав мені осідлати легку ногу, взявши те седло, яке принц Вереті зробив для своєї королеви, і вони виїхали. Ну що ж я мог зробити чи сказати? Зненацька спитав він мене, коли я повернувся, щоб допитливо глянути на нього. «Ти сам же мені це казав. Ми люди короля, під присягою. Регал принц із дому провісників. Навіть якби я був таким невірним, то була ж там королева в очікуванні. Вона сподівалася, що я приведу їй коня і осідлаю його». Я ледь ворухнув рукою, нагадавши Барічу, що його слова межують зі зрадою. Він увійшов до стіла, став поруч зі мною і почухав савшці за вухами, тим часом, як я закінчував з нею. «Ти не міг зробити нічого іншого», – визнав я. «Але я мушу обміркувати, які його справжні наміри, і чого вона його терпить». «Його наміри? Можливо, просто повернути собі її прихильність? Не таємнися, що в замку вона сумує. Ох, вона зі всіма розмовляє люб'язно, але вона надто щира, щоб інші повірили, наче вона щаслива, коли все не так». Можливо, неохоче визнав я і підняв голову так різко, наче пес, якого господар кличе свистом. Мушу йти, король в очікуванні Веріті. Я не договорив. Не міг дозволити Барічу здогадатися, що Вереті покликав мене з Я перекинув через плече сідальні сумки з нелегко скопійованими сувоями і рушив до замку. Я не зупинився, щоб змінити одяг чи принаймні зігрітися біля кухонного вогню, а пішов просто до кімнати Вереті з картами. Двері були прочинені, я стукнув один раз і увійшов. Вереті схилився над картою, прикріпленою до його стола, ледь підняв очі, щоб зустрітися зі мною поглядом. Гріте вино вже чекало на мене, а на столі біля каміна лежала щедра накрита таця з холодним м'ясом і хлібом. За мить він випростався. Ти надто добре блокуєшся, сказав він замість привітання. Я намагався підігнати тебе впродовж останніх трьох днів. І коли ж ти врешті почув, що тобі скілять, стоячи у моїх власних стайнях? Кажу тобі, фіца, мусимо знайти час, щоб навчити тебе, бодай, якось керувати своїм скілом». Попри його слова, я знав, що цього ніколи не буде. Надто багато інших речей вимагало його уваги. Як завжди, він одразу ж перейшов до суті своїх клопотів. «Перековані», – сказав він, а мені холод пішов поза спиною. «Червоні кораблі знову вдарили? Такої глибокої зими?» Недовірливо спитав я. Ні, принаймні цього ми позбавлені, але схоже на те, що червоні кораблі можуть нас покинути і повернутися додому до своїх вогнищ, залишивши перед нас свою отруту. Він ненадовго замовк. Добре, давай, грійся та їж, можеш їсти і слухати одночасно. Доки я запихався нагорітим вином та їжею, Веріті викладав мені справу. Та ж проблема, що й раніше, повідомлення про перекованих напади і грабунки. Жертвами стають не лише подорожні, а й самотні ферми та доми. Я дослідив ці повідомлення і можу підтвердити їхню вірогідність. Але ці напади стаються далеко від місць піратських наїздів, до того ж люди запевняють, що було не один чи двоє перекованих, а групи, які діяли спільно. Я на хвилину замислився. Ковтнув, тоді заговорив. Я не думаю, що перековані можуть діяти як банда, та й навіть як партнери. Зустрівшися з ними, я виявив, що вони не мають почуття... Спільноти. Спільної належності до людського роду. Вони можуть говорити і мислити, але тільки егоїстично. Вони як Росомахи, якби росомахам дано людські язики. Не дбають ні про що, крім власного виживання. Бачать одне в одному лише суперників за їжу, вигоду чи ще щось. Я наповнив кубок, вдячний за почуття тепла, що розходилася від вина. Нарешті воно відігнало фізичний голод. Але не могло розігнати холоду думок про похмуру ізоляцію перекованих. Свої відомості про перекованих я здобув завдяки віту. Їхнє почуття зв'язку зі світом було таким слабким, що я ледве міг їх відчувати. Через віт я мав повний доступ до мережі, що пов'язує всі живі створіння. Але перековані були відокремлені від цієї мережі. Ізольовані, як камені, голодні, немилосердні, як бездумна буря чи ранкова повінь. Зітнення з одним із них було для мене таким страшним, наче це камінь зрушив з місця, щоб на мене упасти. Та Вереті лише замислено кивнув. Але ж навіть вовки, що є тваринами, нападають з граєю. Так само, як дири риби на кита. Якщо тварини можуть об'єднуватися, щоб полювати і здобувати їжу, то чому би і не перековані? Я відклав щойно взяту скипку хліба. Вовки і дири риби діють згідно зі своєю природою та діляться здобичу зі своїми дитинчатами. Не вбивають кожен заради свого власного м'яса, а заради м'яса для зграї. Я бачив групи перекованих, але вони ніколи не діють разом. Коли вони напали на мене цілою бандою, то єдине, що мене врятувало, це те, що я зумів повернути їх один проти одного. Я скинув плаща, якого ті прагнули, і вони билися за нього. Коли ж вони знову взялися за мене, то більше заважали одне одному, ніж допомагали. Я докладав зусилля, щоб мій голос не дріжав при спогадах тієї ночі. Тоді загинув ковалик, а я вперше вбивав. Але вони не б'ються разом. «Ідея співпраці на користь усім – це щось недоступне перекованим». Я глянув у гору і побачив у темних очах веріті співчуття. «Я забув, що ти вже маєш певний досвід змагання з ними. Вибач мені, я не знехтував цим. Просто надто багато клопотів облягають мене останнім часом». Його голос слаб, і здавалося, наче він прислухається до чогось далекого. Замить він отямився. «Так, отже, ти вважаєш, що вони не можуть діяти спільно». А все-таки схоже, що це відбувається. «Дивись, от...» – він легко провів рукою по розкладеній на столі карті. «Я зазначив місця, з яких надійшли скарги, а також про скількох нападників казали там. Що ти про це думаєш?» Я підійшов і став поруч із ним. Тепер стояти біля Веріті було, наче бути в біля вогнища. Таку силу скіло він випромінював. Я спитав себе, чи він завжди тримає її під контролем. Чи існує постійна загроза, що ця сила вилляться з нього і розширить його свідомість на все королівство? «Карта Фіце», – нагадав він мені, – а я замислився, чи знає він про мої думки, і змусив себе зосередитися на завдання. Карта, що зображала Бак, була напрочуд детальною. Позначено мілини та затоплювані приливом низини вздовж узбережжя, а також внутрішні характеристичні пункти навіть менш значні дороги. Це була карта, любовно створена чоловіком, що обходив, об'їжджав і обпливав всю цю територію. Як позначки Вереті використовував шматочки червоного воску. Я вивчав їх, намагаючись побачити, що його насправді непокоїть. «Сім різних інцидентів!» Він простяг руку, торкаючись своїх позначок. «Деякі на відстані дня їзди від Оленічого замку. Але немає настільки близьких місць наїздів, звідки б походили б ці перековані». Вони могли бути витіснені зі своїх рідних поселень, так, але чого б їм збиратися поблизу Оленічого замку? Можливо, це якийсь відчай дух, який лише вдають перекованих, щоб грабувати своїх сусідів? Можливо, та все-таки непокоїть те, що інциденти стаються все ближче до Оленічого замку. Судячи зі слів жертв, є три різні групи нападників. Але щоразу, коли надходить чергове повідомлення про крадіжку, ограбовану зернову комору чи зарізану корову на пасовищі, то схоже, що група, яка це вчинила, наближається до Оленічого замку. Я не можу вигадати жодного пояснення, навіщо перекованим це робити. І він зупинив мене, коли я почав говорити. Описи однієї групи відповідають іншій з попереднього нападу місяць тому. Якщо це ті самі перековані, то вони за цей час здолали довгу дорогу. «Це не схоже на перекованих?» – сказав я, а тоді обережно спитав. «Ви підозрюєте якусь змову?» – Веріті гірко перхнув. «Звичайно. Коли ж це я не підозрюю змови? Але принаймні цього разу вважаю, що джерело змови слід шукати поза оленячим замком». Він раптом зупинився, наче збагнувши, що висловився занадто відверто. «Досліди це для мене, Фіце, добре? Поїсть трохи довкола та послухай». Розповісти мені, про що розмовляють у тавернах, і що примітного побачиш на дорогах. Збирай чутки про інші напади та стеж за деталями. Непомітно. Зможеш це для мене зробити? Звичайно. Але чому непомітно? Схоже, якби ми підняли людей, то значно швидше довідалося б, що діється. Ми почули б значно більше, це правда. Більше читок і куди більше скарг. Досі це були окремі скарги. Думаю, я єдиний, хто зумів скласти їх докупи. Я не хочу, щоб місто Бакіп саме бралося за зброю і нарікало, що король не може оборонити навіть своєї столиці. Ні. Непомітно, Фіце. Непомітно. Просто непомітно дослідити. Я сказав, це не як питання. Веріті злегка знизав широкими плечима. Це було схоже не на скидання вантажу, а на взиття ще й додаткового тягаря. Припини це, якщо зможеш. Його голос був тихим, він дивився на вогонь. Непомітно, Фіце. Вкрай непомітно. Я повільно кивнув. Раніше мені доводилося виконувати такі завдання. Убивство перекованих не викликало в мене такого спротиву, як убивство людей. Часом я намагався вдавати перед собою, що приношу мир розтерзаній душі, кладу край родинним стражданням. Я сподівався, що не дуритиму себе аж надто вправно. То була розкіш, якою вбився не міг собі дозволити. Чейд перестаріг мене, що я завжди мушу пам'ятати, хто я насправді. Не ангел-милосердя, а вбивця, що працює на благо короля. Або короля в очікуванні. Мій обов'язок – зберігати безпеку престолу. Мій обов'язок. Я завагався, а тоді промовив. Мій принце, повертаючись, я бачив нашу королеву в очікуванні Кетрікін. Вона прогулювалася верхи з принцем Реголом. Гарна з них пара, правда? Вона вже добре сидить на коні? Веріті не міг стримати гіркоти в голосі. Так, але все ще на гірський лад. Вона прийшла до мене, кажучи, що хотіла б краще навчитися їздити на наших високих незинних конях. Я схвалив цю думку, не знав, що вона вибере регала за вчителя кінної їзди. Виріті схилився над своєю картою, вивчаючи деталі, яких там не було. Можливо, вона сподівалася, що ви самі її навчатимете. Я несвідомо звернувся до мужчини, а не до принца. Можливо, і він раптом зітхнув. О, я знаю, що так і було. Кетрікін така самотня інколи. Часто. Він струснув головою. Їй слід було вийти за молодшого сина, за чоловіка, що сам розпоряджається своїм часом. Або за короля, чи як королівство не балансує на краю війни та катастрофи. Я її не засуджую, Фіце, Я це знаю. Але вона така молода інколи. А інколи не стільки молода, скільки патріотично до фанатизму. Палає ідеєю принести себе в жертву шестигерцогством. Я мушу її стримувати, запевняючи, що з шести герцогством це не потрібно. Вона як гець, не дає мені спокою фіце. Або хоче бути грайливою, як дитина, або випитує в мене подробиці якоїсь неприємності, про яку я намагаюся хоч на кілька хвилин забути. І я раптом подумав про те, як уперто змагався був Чиверлі за свою нестетичну пейшенс, і начебто збагнув його мотиви. Це жінка, до якої він тікав. Кого вибрав би Веріті, якби міг обирати сам? Ймовірно, дещо старшу і спокійнішу жінку, яка дарувала б йому свою власну внутрішню певність і вмиротвореність. «Я такий втомлений», – тихо сказав Веріті. Налив собі нагрітого вина і підійшов до каміна, щоб випити. «Знаєш, чого я хотів би?» Насправді це не було питанням. Я навіть не намагався відповісти. «Я хотів би, щоб твій батько зостався живим і був королем в очікуванні, а я його правою рукою». Він казав би мені, які завдання я мушу виконати, а я робив би те, про що він просив. Я мав би душевний спокій, хай яким важким було б те завдання, бо мав би певність, що він найкраще знає. Ти знаєш, Фіце, як легко йти за людиною, якій віриш? Я підвів голову, і нарешті він глянув мені в очі. Мій принце, негучно сказав я, я певний, що знаю. Якусь мить вверяті мовчав, а тоді промовив. Не зводив з мене погляду, і я не потребував тепла його скілу, щоб відчути ту вдячність, яку він мені посилав. Він відійшов від каміна і випростався. Мій король в очікуванні знову постав переді мною. Легким рухом руки він відіслав мене, і я пішов. Підіймаючись сходами до своєї кімнати, я вперше в житті замислився, чи не маю я бути вдячним за те, що народився безтрюком. Розділ сьомий Сутички Було одвічним звичаєм і сподіванням, що коли король чи королева Оленячого замку одружувалися, то другий член королівського подружжя брав із собою почет, що мав супроводжувати його чи її служачі і допомагаючи. Так вчинили обидві королеви короля Шрюда. Але королева Кетрікін з гір прибула до Оленячого замку як жардовна, бо так виліли звичаї її народу. Приїхала сама, без жіночої чи чоловічої служби, навіть без повірниці покоївки. Жодна людина в Оленячому замку не дарувала їй довірної розради в її новій домівці. Отож, почала вона своє королювання, оточене лише чужими її людьми. Не тільки з числа рівних її станом, а й зі слуг та охоронців. З часом королева добрала собі приятелів, знайшовши також і слуг за своїм уподобанням, хоча спершу сама думка тримати при собі особу, призначенням якої є служити їй, видавалася королеві дивною і неприємною. Бовчукові бракувало мого товариства. Виїжджаючи до Бернсу, я залишив йому оленячу тушу, добре заморожену і схована за хатиною. Цього йому мало вистачити, щоб прогодуватися без мене. Але він на справжній вовчий лад обжирався та спав і знову їв та спав, аж доки м'ясо не закінчилося. «Два дні тому!» – сповістив він, стрибками танцюючи довкола мене. Хата всередині стала звалищем добре обгризаних костей, і він із запалом привітав мене, тим паче, що і від, і його ніс сповістили мене про свіже м'ясо, яке я приніс. Бовчук жадібно на нього накинувся і не звертав на мене уваги, тим часом як я збирав у мішок обгризання ним кості. Надмір такого сміття привабив би щурів, а слідом за ними прийшли би щуроловий з замку. Я не міг цього допустити. Наводячи лад, я непомітно придивлявся до нього і бачив, як здіймаються м'яза на його спині, коли він передніми лапами притискав кусень м'яса та відривав шматок свіжини. Ще я помітив, що всі оленячі кості, крім найтостіших, були розгризані, а шпики з них вилезені до чиста. Це вже не були щенячі забави, а діла могутнього молодого звіра. Кості, що він їх перегриз, були товщими, ніж кості мого передпліччя. Але чого мені ставати проти тебе? Ти приносиш м'ясо і імбирні коржики. Його думка мала своє значення. Таким був звичай зграя. Я старший приносив м'ясо, щоб годувати вовчука молодого. Я був мисливцем, що приносив йому частину своєї здобичі. Я потягся до нього і виявив, що в його свідомості затухає почуття нашої окремішності. Ми були зграєю. Раніше я ніколи не стикався з такою концепцією і ні з чим глибшим за товариство чи партнерство. Я злякався, що для нього це означатиме зв'язок зі мною, а я не міг цього дозволити. «Я людина, ти вовк!» Я промовив ці слова вголос, знаючи, що він розуміє їхнє значення із моїх думок, але намагаючись змусити його всіма його відчуттями усвідомити різницю між нами. «Зверху, всередині ми зграя!» Він замовк і вдоволено облизав свого носа. Кров закапала його передні лапи. «Ні, тут я тебе годую і захищаю, але це тимчасово. Коли ти зможеш самостійно полювати, і заберу тебе кудись далеко і покину там. Я ніколи не полював. Я тебе навчу». «Це теж як у зграї, ти мене навчиш, а я з тобою полюватиму». А тоді поділимося з силою селеної вбивств і горою м'яса. Я навчу тебе полювати, а тоді випущу на волю. Я вже вільний. Ти б мене тут не втримав, якби я не хотів. Він провів язиком по білих зубах, сміючись із моїх міркувань. Ти зухвали вивчуне і нічого не знаєш. То навчи мене. Він повернув голову, щоб задніми зубами відірвати м'ясо і жили від кості, над якою працював. Це твій обов'язок зграї. Мене зграє. зграя. Я не маю зграї. Моя вірність належить моєму королю. Якщо він твій вожак, то і мій теж. Ми зграя. Наповнивши черево, він охочише згоджувався на поступки. Я змінив тактику. Холодно сказав йому. Я належу до зграї, частиною якої ти не можеш бути. Всі у моїй зграї люди. Ти не людина. Ти вовк. Ми не зграя. Він завмер. Не намагався відповідати, але відчував. І те, що він відчував, Кинула мене в холод. Відкинутий і зраджений. Самотній. Я відвернувся і пішов, покинувши його. Але я не зумів приховати від нього, як тяжко було мені так його залишати. І глибокого сорому через те, що я його відштовхнув. Я сподівався, що він відчув також мою віру, так для нього буде найкраще. Так само вважав і Баріч, коли відібрав у мене нюхача, бо я зв'язався з сувачем. Ця думка палила мене вогнем, і я не просто поспіхом віддалявся. А тікав. Звечоріло. Коли я повернувся до Твердині та підіймався сходами вгору, я зайшов у свою кімнату за деякими пакунками, які там залишив, а тоді спустився вниз. Мої зрадницькі ноги сповільнили ходу, коли я проминав другий поверх. Я знав, що невдовзі надійде Молі несучи тацію і посуд для трапи The patients. Та рідко споживала їжу в залі з іншими лордами і леді Твердині, воліючи відособленість своїх кімнат та невимушене товариство Лейсі. Її сором'язливість останнім часом почала переростати в самітництво. Але не це змушувало мене тупцяти на сходах. Я почув кроки Молі в коридорі. Знав, що мусив би вже йти, але минуло кілька днів, відколи я, бодай, михцем її бачив. Несміливе фліртування Целеріті лише змусило мене сильніше зрозуміти, як мені бракувало Молі. Напевне, нічого страшного не станеться, якщо я просто побажаю їй доброго вечора, як перший ліпший служниці. Я знав, що цього робити не можна що Пейшенс докорятиме мені, довідавшись. Та все-таки я вдавав, що вивчаю гобелен на сходовому майданчику, який висів там задовго до того, як я опинився в Оленичому замку. Я почув усе ближчі кроки, почув, що вони сповільнюються. Моє серце калатало в грудях долоні змокле від поту, коли я повернувся, щоб її побачити. «Добрий вечір!» Звук, який я із себе витиснув, був чимось середнім між шепотом і писком. «І вам доброго вечора!» З гідністю мовила вона. Її голова піднялася вище, підборіддя потвердішло. Колись непокірне волосся було заплетене у дві товсті коси і вкладене довкола голови, як корона. Сукня простого синього кольору мала комірець із делікатного білого мережива, а ще такі ж мережі манжети. Я знав, чиї пальці виготували цей складний узор. Лейсі приязно до неї ставилася і подарувала їй витвір власних рук. Добре було знати це. Моллі не здригнулася, минаючи мене. А все ж її очі швидко ковзнули по мені, тож я не міг стриматися від усмішки. А від цієї усмішки її обличчя і шию залив такий рум'янець, що я майже відчув його жар. Її губи стиснулися у тверду лінію. Коли вона повернула і рушила сходами вниз, на мене вільнула її запахом лимонний бальзам та імбир, які накладалися на ще солодший аромат, що був попросту власним запахом моль. «Самиця, мила!» «Гаряче схвалення!» Я здригнувся, як укушений, і обернувся, по-дурному сподіваючись побачити Вовчука позаду мене. Звісно, його там не було. Я пошукав, але не знайшов його в моїй свідомості. Я шукав далі і знайшов його в хатці, де він дрімав на своїй соломі. «Не роби цього!» – перестаріг я його. «Не входь до моєї свідомості, якщо я цього не попрошу!» Зацепініння. «Чого ти попросиш?» «Не будь зі мною, якщо я цього не хочу!» «А звідки мені знати, коли ти хочеш, щоб я був з тобою?» «Я сам знайду твій розум, якщо тебе захочу». «Довга тиша». «І я тебе знайду, коли тебе захочу», – запропонував він. «Так, це зграя. Щоб покликати, коли потребуєш допомоги, і бути завжди готовим почути такий поклик. Ми зграя». «Ні, я не це тобі кажу. Я кажу, що ти мусиш триматися осторонь від мого розуму, коли я не хочу, щоб ти там був. Я не хочу ділитися з тобою своїми думками». Це якесь безглуздя. Чи ми навіть дихати не можемо одночасно? Твій розум, мій розум. Це все розум зграє. Де ще я маю думати, як не тут? Як не хочеш, не слухай. Я стояв остовпілий, намагаючись збагнути сенс цієї думки. Я усвідомив, що втупився в порожничу. Хлопчик-слуга саме побажав мені доброго вечора, а я нічого не відповів. Нарешті спромігся привітатися, та він уже мене поминув. Хлопчик здивовано озирнувся, щоб глянути, чи я його не кличу, але я махнув йому рукою. Я троснув головою, наче щоб очистити її від поветиння, і рушив коридором до кімнати Пейшенс. Пізніше обговорюю це з Вовчуком і постараюся, щоб він усе зрозумів. А невдовзі він буде далеко, поза досягом, поза розумом. Я перестав думати про це. Я постукав у двері Пейшенс, і мене впустили. Виявилося, що на Лейсі найшла одна з її періодичних маній, і вона влаштувала щось схоже на прибирання. Було навіть не закидане речами крісло, на яке можна сісти. Вони обидва втішилися з моєї появи. Я розповів їм про свою подорож до Бернсу, уникаючи згадок про Вірагу. Знав, що врешті-решт Пейшенс про це почує та почне мене розпитувати, а я запевню, що чутки про нашу сутичку значно перебільшені. Я сподівався, що це спрацює. Тим часом я приніс із собою подарунки. Для Лейсі – маленька рибка із слонової костя з дірочкою, щоб її можна було підвісити до номиста або прикріпити до одягу. Для Пейшенс – сережки зі срібла та бурштину. Запечатаний воском глиняний горщик варення з грушанки. «Грушанка? Я не люблю грушанки!» – здивувалася Пейшенс, коли я запропонував їй горщик. «Невже?» – я прикинувся, що теж здивований. «Я думав, що ви казали мені, що наче цей запах і смак нагадує вам дитинство». «Хіба ви не мали дядьку, який приносив вам грошанку?» «Ні, я не пам'ятаю такої розмови». «То, може, це була Лейсі?» – щиро поцікавився я. «І не я, пане Чу. Вона мене дуже щипає в ніс, хоча здалеку пахне приємно». «Що ж, моя помилка!» – я відсунув горщик. «Що, Сніжинко, ти знову при надії?» Ці слова призначалися білій Тер'єрісі Пейшенс, яка врешті вирішила вийти і обнюхати мене. Я відчув, як її маленька собача свідомість дивується з занюханого в мене запаху вовчука. «Ні, вона просто розтовстіла, втрутилася Лейсі, схилившись, щоб почухати собачку між вухами. «Міледі залишає солодощі та тістечка на тарілках, а Сніжинка завжди на них добирається». «Ви ж знаєте, що цього їй дозволяти не можна. Це дуже вадить її зубами шерсті». Дорікнув я Пейшенс, а вона відповіла, що знає це, але Сніжинка надто стара, аби бути хорошою ученицею. Тут зав'язалася жвава розмова, і пролетіла година, перш ніж я потягся і сказав, що мушу йти, аби ще раз зголоситися до короля. «Перед тим мене вже відіслали до його дверей», – згадав я. «Але неохоронці, його слуга Волес підійшов до дверей, коли я постукав і заборонив мені входити». Коли ж я спитав, чому біля дверей короля немає варти, відповів, що охоронців звільнено від цього обов'язку. Тепер він його перейняв, щоб краще берегти королівський спокій. Королю зле, ти ж знаєш, – зауважила Лейсі. Я чув, що він рідко виходить зі своїх кімнат до полудня. Потім, вже вийшовши, має вигляд людини, що повна енергії та запалу, але тільки новичоріє, знову слабшає, починає човгати ногами і говорити невиразно. Обідає у своїх кімнатах, а кухарка каже, що таця повертається такою ж повною, як її принесли. Це дуже тривожно. Не отак, погодився я і пішов майже боячись почути більше. Отож, у замку розмовляють про королеве здоров'я. Це недобре. Я мушу розпитати про це Чейда І мушу побачити все сам. При моїй попередній спробі вскласти звіт королю я зустрівся тільки з набридливим волосом. Той був зі мною дуже грубим, начебто я прийшов сюди лише згаяти час, а не прозвітувати про мою місію. Поводився так, ніби король був найделікатнішим з інвалідів, а він узяв на себе обов'язок охороняти його від тих, що його непокоїть. Я вирішив, що Волес не надто розуміє свої обов'язки. Він дуже дратував. Стукаючи, я міркував, скільки часу потребуватиме Моллі, щоб знайти грушанку. Вона повинна зрозуміти, що я призначив варення для неї то був смак, який вона любила ще з часів нашого дитинства. Волос підійшов до дверей і прочинив їх, щоб виглянути. Побачивши мене, насупився. Відчинив двері ширше, але заступив їх собою, так, ніби зіркнувши на короля, я вже йому зашкоджу. Не привітався зі мною, а тільки вимогливо спитав. «Хіба ж ви сьогодні сюди не приходили?» «Так, приходив, коли ти сказав мені, що король Шрюд спить. Тому я прийшов знову, щоб скласти свій звіт». Я намагався триматися офіційного тону. А цей звіт такий важливий. Я думаю про це судити королю, і лише він може мене відіслати, якщо вирішить, що я гаю його час. Раджу тобі сповістити його про мене. Я запізно всміхнувся, стараючись пом'якшити гостроту свого тону. Король має дуже мало енергії, я намагаюся прослідкувати, щоб він витрачав її лише там, де це потрібно. Він так і стояв біля дверей. Я піймав себе на тому, що міркуючи, міг би просто протиснутися повз нього. Але це викликало б замішання, а з огляду на хворобу короля я б цього не хотів. Хтось ляснув мене по плечу, але коли я озирнувся, то позаду мене вже нікого не було. Повернувшись назад, я побачив перед собою блазня. Між волосом і мною. «Чи ти його лікар, щоб виносити такі присуди?» – перейняв на себе розмову блазень. «Напевне, лікар з тебе вийшов би чудовий. Ти мене прочищаєш самими своїми поглядами, а твої слова випускають твої вітри так само добре, як і мої. «Як же мусить бути вилікуваний наш любий король, що весь день терпить твою присутність?» Блазень тримав у руках відкриту серветкою тацю. Я відчув запах доброго яловичого бульйону і теплого хліба просто з печі. Звичайний для блазня строкатий камзол у зимку був чорно-білим та ще й обвішаними мальованими дзвіночками, а ковпак перекрашала гірлянда з гостролисту. Блазенський посух він тримав під пахвою. «Знову щур!» Цей стояв на вершині посоха, наче готуючись стрибнути. І я не раз бачив, як блазен веде з ним довгі розмови перед Великим Каміном чи на сходах біля королівського престолу. «Геть, Блазню! Ти вже був сьогодні двічі, король уже в ліжку. Він тебе не потребує!» Слуга говорив суворо. Але волос був із тих, кого можна змусити відступити. Я знав, що він, подібно до багатьох інших людей, не міг витримати погляду блідих очей Блазня і здригався від дотику його білої руки. «Здвічі вийде тричі, мій любий вол-ласе, мій воле-ласе. А дар твоєї присутності зміниться присутністю моїх дарів. Іди звідси, постукайся до регала і настукай йому про все почуте. Раз стіни мають вуха і можуть для лякати, то і тобі потрібні вуха, а лякати ти вже вмієш, мій воля ляласе. Такі собі вуха переповнені королівськими справами. Можеш прочистити нашого любого принца, просвітивши його». На мою думку, темрява його погляду свідчить, що нутрищі його підступили з і сліплять йому очі. «Як ти смієш говорити так про принца?» – вибухнув волос. Блазень уже був в дверях, а я одразу ж за ним. «Він про це почує?» «Кажеш так, кажи, хряк!» «Запевно, він чує все, що ти робиш. Не випускай на мене свого вітру, любив Олясе Олясе. Збережи його для свого принца, який любить такі аромати. Думаю, сидіть зараз у своєму диму, і ти можеш дмухнути на нього, а він дріматиме, киватиме головою і думатиме, що ти говориш мудро, а вітри твої солодкі». Блазень продовжував свій наступ, не припиняючи торохтіти, а навантажену тацю тримав перед собою, наче щит. Волос був змушений відступити, а Блазень відтискав його через салон до спальні короля. Там блазень поставив тацю біля королівського ліжка, тим часом як волос відступив до інших дверей спочивальні. Очі блазня розгорілися. «Ах, нема тебе в ліжку, наш королю, якщо тільки ти не сховав його під ковдрами, воле ласе, мій солоденький! Виходь-виходь, мій королю, мій шрюде! Ти ж король-шрюд, а не мишачий король, щоб ховатися і скрадатися під стінками і під ліжком!» Блазень почав так старанно шурувати в безсумнів на порожньому ліжку та оглядати ковдри, запихаючи свій шурячий посах у кожну щілину в балдахині, що я не зміг стримати сміху. Волес сперся на внутрішні двері, наче хотів їх від нас загородити, але в цю мить вони відчинилися зсередини, і він ледь не впав королю в обійми. Тяжко опустився на підлогу. «Глянь на нього!» – зауважив мені Блазень. «Диви, як він намагається зайняти моє місце біля ніг короля і вдавати з себе блазня, хоч не вміє гаразд сісти на власний зад. Такий чоловік заслуговує зватися блазнем, але не бути ним». Шрюд стояв одягнений, як для спочинку, з роздратованим виразом обличчя. Здивовано повів очима від волоса до блазня, тоді до мене, напруженого в позі очікування. Врешті вирішив розібратися з ситуацією іншим разом. Заговорив до волоса, що саме зіп'явся на ноги. Волосе, цей напар зовсім мені не допомагає. Від нього голова тільки дужче болить, а листя залишає неприємний смак у роті. Забери це і скажи Реголові, що це його нове зілля годиться виганяти мух, але не хвороби. Прибери його геть, перш ніж засмородить усю кімнату. А, блазнюй, ти тут. І ти, Фіце, нарешті прийшов відзвітувати. Заходь, сідай. Волосе, ти чуєш? Забери цього дрантивного горщика. «Ні, не тягни його сюди, винеси через інші двері!» І махнувши рукою, Шрюд прогнав слугу, буцімто це була набридлива муха. Шрюд щільно зачинив двері до своєї купальної кімнати, ніби бажаючи, щоб до його спальні не потрапив неприємний запах і сів на тверде крісло, що стояло біля вогню. Блазень миттю підтягнув ближче столик. Тканина, що покривала страви, стала скатертиною, а він наготував королю трапезу так гарно, що краще б не зуміла б і навчана покоївка. Срібне столове приладдя та серветка з'явилися, наче на замах руки, так що навіть Шрюд усміхнувся. А тоді Блазин усівся біля каміна, склавшись пополам. Коліна близько до вух, підборіддя охоплене довгопалими долонями, бліда шкіра та волосся відзеркалювали червонясті відтінки хилитливих язиків болом'я. Кожен його рух був зграбним, як у танцюриста, а поза, яку він тепер прибрав, настільки ж артистичною, наскільки й комічною. Король схилився, щоб пригладити його розметане волосся, наче блазень був кошеням. Я ж казав тобі, що не голодний блазню. Так, але ви не казали, щоб вам не приносили їжі. А коли б сказав? Тоді я мав би вам сказати, що це не їжа, а горщик із напаром, таким, яким мучить вас віл-лас. Але мій горщик принаймні наповнює ніздрі приємнішою парою. А це не хліб, а пластир для вашого язика, і ви повинні негайно ж його прикласти. Ох! Король Шрюд трохи присунув столик, зачерпнув ложкою суп, в якому ячмінь змагався зі шматочками моркви та м'яса. Шрюд покуштував, а потім почав їсти. «Хіба ж я не кращий лікар, ніж волик Лес?» Муркутів задоволений собою вблазий. «Ти добре знаєш, що волосний не лікар, а просто мій слуга». «Я добре це знаю, але волик Лес не знає, а тому ви недобре почуваєтесь». «Досить уже твого базікання. Пій це, підійди, не стій, щирі зуби, як дурник». «Що ти можеш мені розповісти?» Я зиркнув на блазня, а тоді вирішив, що не ображатиму ні його, ні короля питаннями, чи можна вільно говорити в його присутності. Отож, просто відзвітував, не згадавши про свої таємні дії, а лише про їхні наслідки. Шрюд уважно слухав і загалом не додав жодного зауваження, хіба що м'яко дерікнув мені за погану поведінку за столом герцога. Далі спитав, чи герцог Бронді Бренський здавався втішеним чи і задоволеним з міру, який запанував у його герцогстві. Я запевнив, що коли я покидав герцогство, то так і було. Ширюд кивнув. Тоді попросив свої сувоє, які я скопіював. Я вийняв сувоє, віддав королю і вислухав похвалу та подяку за свою працю. Король наказав мені занести сувоє в кімнату карт Веріті та впевнитися, що Веріті про них знає. Спитав, чи бачив я реліквію старійшин, і я детально її описав. Тим часом блазень сидів біля каміна і стежив за нами тихий, як сова. Король шлюд її в свій суп і хліб під пильним блазневим оком, а я читав йому в голос совій. Коли я закінчив, король зітхнув і відкинувся на крісло. «Гаразд, а тепер я гляну на твій сувій, сказав він, а я здивовано вручив його. Він ще раз ретельно глянув, потім знову скрутив. Віддаючи мені Сувій, сказав, «У тебе гарний почерк, хлопче. Добре написано і добре зроблено. Це неси це в кімнату карт Веріті і упевнися, що він про них знає». «Звичайно, мій королю», – розгубився я. Я не зрозумів, чого він повторюється, і не був певний, чи він не чекає від мене якоїсь іншої відповіді. Але Блазин підвівся, і я піймав від нього щось менше, ніж погляд. Не зовсім рух брови, не зовсім здригання губ, але цього було достатньо, щоб наказати мені мовчати. Блазень зібрав посуд, весь час весело розмовляючи з королем, а потім нас обох відпустили. Коли ми виходили, король дивився в полум'я. В коридорі ми обмінялися відвертішими поглядами. Я почав говорити, але Блазень у відповідь свиснув і свистів, не замовкаючи, аж доки ми дісталися середини сходів. Тут він став, піймав мене за рукав, і ми зупинилися на сходах між поверхами. Я відчув, що він обдумано вибрав це місце. Ніхто не міг би нас бачити, ні чути нашої розмови так, щоб ми цього не зауважили. Попри це, заговорив зі мною не Блазень, а щур на вершечку його посоха. Блазень підняв його мені під носом і запищав щурічим голосом. «Ах, ми обоє, і ти, і я мусимо пам'ятати все, про що він забуває Фіце, і зберігати це для нього. Йому багато коштує мати вигляд сильного, як цього вечора. Не дай себе ошукати». «Те, що він сказав тобі двічі, ти мусиш вшанувати і виконувати, бо це означає, що він двічі вкарбував цю річ собі в пам'ять, аби бути певним, що скаже її тобі». Я кивнув головою і вирішив ще цього вечора занести собі й веріті. «Я більше не дбаю про волоса, зауважив я блазневі. «Не волоком-ласом ти маєш перейматися, а його вухами. А радше вухами у стіні», – поважно відповів він. Раптом Блазин закрутив тацію, що балансувала на кінчиках його довгих пальців, високо її підняв, а тоді пострибав сходами переді мною, давши мені змогу подумати на одинці. Я того ж вечора віддав сувій, а наступними днями зайнявся справами, які Вереті доручив мені раніше. Я роздобув жирну ковбасу та копчену рибу і не фарширував їх своїми отрутами, які тримав у маленьких пакетиках. Отруєну їжу я легко міг розкидати тікаючи і сподіватися, що цього буде достатньо для всіх, хто мене переслідуватиме. Щоранку я вивчав карту в кімнаті Веріті, а тоді сідлав Сашку і рушав зі своїми отрутами туди, де, як мені здавалося, найлегше було наткнутися на перекованих. Пам'ятаючи про свій попередній досвід, я брав на ці кінні експедиції короткого меча, що спершу трохи розважало Генза і Баріча. Я запевняв їх, що шукаю дичину на випадок, коли б Веріті запланував зимове полювання. Генс легко повірив. Баріч натомість затиснув губи. Це означало, що він знає про мою брехню. І знає також, що я не можу сказати йому правди. Він не втручався, але це йому не подобалося. За десять днів я двічі стикнувся з перекованими і двічі легко втік, дозволивши моїм отруєним припасам випасти з моїх сідельних сумок. Перековані жадібно накидалися на здобич і запихалися нею, майже не розпаковуючи. Наступного дня я повертався на це місце, щоб задокументувати для Веріті, скількох я прикінчив, а також подробиці їхнього вигляду. Друга група не пасувала до жодного з описів, який ми отримали. Ми обидва підозрювали, що це означає: перекованих більше, ніж ми чули. Я виконував своє завдання, але не пишався ним. Мертвими вони були ще жалюгіднішими, аніж живими. Обідрані, виходлі істоти, обморожені та вкриті синцями в результаті численних бійок між собою. Через швидкі отрути, які я використовував, вони вмирали в судомах, їхні покорчені тіла були радше б карикатурою на людей. На їхніх бровах і бородах виблискував іній, а кров із ротів замерзала червоними грудками, наче рубіни на снігу. Я вбив так сімох перекованих, а тоді накрив їхні замерзлі тіла, сосновими гілками, вилив олії та підпалив. Не можу навіть сказати, що мені було огидніше, труїти їх чи отак приховувати свій вчинок. Бовчук здогадався, що я, погодувавши його, щодня кудись від'їжджаю, і благав узяти його з собою. Але в певний момент, стоячи над замерзлим тілом убитого мною перекованого, я почув. «Це не полювання. Це не робота з граї. Це людська робота». Він зник, перш ніж я встиг вилаяти його за вторгнення у мою свідомість. Увечері я повертався до твердині, до гарячої свіжої страви і теплого вогню, сухого вбрання та м'якого ліжка, але привиди вбитих перекованих стояли між мною і домашніми вигодами. Я почувався безсердечною бестією, що насолоджується цим усім, а тим часом день за днем ширить смерть. Єдиною моєю радістю було те, що вночі, у вісні, я бачив моль, Гуляв та розмовляв із нею і не переслідували мене ні перековані, ні їхні вкриті помороззю тіла. Одного дня я виїхав пізніше, ніж збирався, бо в кімнаті карт був веріті, і наша з ним розмова затяглася. Наближалася хурделиця, але не вигляд не надто серйозна. Я не планував заходити далеко, однак замість своєї жертви я знайшов свіжий слід. Слід групи більшої, ніж я розраховував. Громади хмар вкрали з неба світло швидше, ніж я сподівався, а слід вів мене вниз з стежками, де ми із Сашкою могли рухатися тільки повільно. Коли я врешті відірвався від сліду, глянувши вгору і зрозумівши, що сьогодні мені їх не знайти, то виявив, що опинився значно далі від Оленячого замку, ніж збирався, і далеко від добре протоптаної дороги. Подув недобрий холодний вітер, що віщувало сніг. Я щільно закутався в плащ і повернув Сашку в бік дому, поклавшись на неї у виборі шляху і темпу їзди. Не встигли ми далеко від'їхати, як опустилося темрява, а разом із нею сніг. Коли б я так часто не перемірював цю місцевість, то напевно заблукав би, але ми вперто їхали далі, здавалося, просто вітрові в зуби. Холод пронизував мене, і я почав тремтіти. Я боявся, що це може бути початком нападу дрожів, яких уже давно в мене не було. Я був вдячний вітрам, коли вони нарешті роздерли на шматтях марну завісу. Крізь щілини просочилося місячне та зоряне сяйво сіро освітивши нашу дорогу. Ми прискорили темп, незважаючи на свіжий сніг, крізь який пробиралася Сашка. З рідкого березового гайка ми виїхали на схил пагорба, вигорілого кілька років тому в запаленій блискавкою пожежі. Тут вітер був сильнішим, бо ніщо нас від нього не захищало, тож я ще щільніше закутався і вище підняв комір. Я знав, що, діставшись вершини пагорба, побачив вогні оленячого замку, тоді ще один пагорб – долина, а за нею добре вторована дорога, що доведе мене додому. Тож, коли ми перетнули відкритий схил узгір'я, настрій у мене поліпшився. Тоді, наче грім долинув тупіт під копит коня, що намагався прискорити біг, але щось йому заважало. Сашка сповільнила крок, а потім відкинула голову назад і заїржала. Тієї ж миті я побачив, як із-за лісової завіси вириваються кінь і вершник внизу по схилу на південь від мене. Кінь ніс вершника, а за них ухопилося двоє інших людей. Один за нагрудний ремінь коня, другий за ногу вершника. Світло зблиснуло на вістрі клинка, який піднявся і опустився, а чоловік, що вчепився за ногу вершника, впав і з криком покотився снігом. Але хтось інший піймав коня за вуздечку, а коли він намагався стримати тварину, з-поміж дерев вибігло ще двоє переслідувачів. Разом вони накинулися на коня і вершника, а ті люто відбивалися. Я розпізнав Кетрікін тієї жмиті, коли вдарив Сашку в боки. Я геть не розумів побаченого, але моїй реакції це не завадило. Я не питав себе, що моя королева в робить тут вночі, без супроводу і оточена розбійниками. Радше захоплювався тим, як вона тримається в седлі, як вертить конем, як копає і тне клинком чоловіків, що намагалися стягти її вниз. Я вихопив свого меча, коли ми наблизилися до місця бою, але не пам'ятаю, щоб я видав якийсь звук. Мій спогад про весь цей бій якийсь химерний. Битва силуетів, виконана в чорно-білих кольорах, як гірський театр тіней, беззвучна, якщо не зважати на хрипіння і крик перекованих, що падали один за одним. Кетрікін полоснула одного через обличчя. Кров засліпила його, але він далі чіплявся за королеву в очікуванні, намагаючись стягти її з сідла. Інший не зважав на долю товаришів, смикаючись натомість сидельні сумки, де, ймовірно, було не більше, ніж дещиця їжі та бренді, наготовані на денну прогулянку. Сашка несла мене повз того, хто все ще тримав вуздечку легконогої. Я побачив, що це жінка. Мій меч протяв її наскрізь і вийшов назовні, бездушна вправа, наче розрубування колоди. Така дивна битва. Я відчував себе, як Кетрікен, страх її коня і запал натренованої добою сажки, але не тих, хто на неї напали, жодного їхнього почуття. Узагалі нічого. Жоден відрух гніву, жоден біль їхніх ран не бив на сполох. Для мого віту їх узагалі не було. Нічим не відрізнялися від снігу чи вітру, з якими теж слід було змагатися. Я дивився, наче у вісні, як Кетрікен ухопила нападника за волосся і відхилила його голову назад, щоб перерізати йому горлянку. Кров полилася чорному місячному світлі потоком, плямуючи її плащ, залишаючи слід на шиї та спині гнідої, перш ніж він, корчачись, завалився на сніг. Я махнув коротким мечем, щоб дістати останнього, але схибив. Кетрікін – ні. Її короткий ніж затанцював, пройшов крізь його куртку та грудну клітку, дістався легень і знову вийшов назовні. Вона відкинула напасника ногою. «До мене!» Гукнула вона просто в ніч і вдарила легко ногу каблуками, погнавши її по схилу. Сашка бігла, тримаючи ніс пристремені кетрікен. Кетрікін, отож ми разом піднялися на пагорб, тоді, перш ніж почали спуск у долину, перед нами ненадовго зблиснули вогні оленячого замку. Біля підніжжя пагорба ріс чагарник і біг схований снігом струмок, тож я підігнав Сашку вперед і завернув легко ногу, не давши їй наткнутися на перешкоду і впасти. Кетрікін нічого на це не сказала але дозволила мені йти першим, коли ми в'їхали в ліс по той бік струмка. Я рухався так швидко, як тільки міг, весь час сподіваючись постати, що з криком кинуться на нас. Але врешті ми дісталися дороги, саме перед тим, як хмари знову зімкнулися, крадучи в нас місячне світло. Я сповільнив біг коней, давши їм віддихатися. Якийсь час ми їхали мовчки, обоє пильно прислухаючись, чи не чути звуків погоні. Невдовзі ми почулися безпечніше, і до мене долинуло, як Кетрікін глибоко і тремтливо видихнула. «Дякую тобі, Фіце!» – просто мовила вона, але голос її здригнувся. Я нічого не сказав, будь-якої хвилі очікуючи, що Кетрікін от-от вибухне плачем. Я б не здивинувачував її за це. Але вона поступово опанувала себе, обсмикнула й розгладила вбрання, витирала вістря ножа об штани, а тоді прип'яла його до пояса. Схилилася, щоб погладити шию легконогої та прошепотіти їй слова похвали і потіхи. Я відчув, що напруження легконоги і слабне і віддав належне вмінню кетрікін, яка так швидко здобула довіру коня. Як ти тут опинився? Ти мене шукав? спитала вона нарешті. Я покрутив головою. Сніг знову почав падати. Я виїхав на полювання і з'їхав далі, ніж збирався. Мене привів до вас щасливий випадок. Я урвав мову, тоді наважився. Ви заблукали? Вас шукатимуть? Вона шморгнула носом і зітхнула. «Не зовсім так», – сказала вона тримтячим голосом. «Я поїхала на прогулянку з Регалом. З нами було ще кілька людей, та коли почалася хуртовина, ми всі повернули до Оленьчого замку. Інші їхали попереду, а ми з Регалом відстали. Він розповідав мені народні легенди свого рідного герцогства, і ми дозволили іншим випередити нас, бо я нічого не чула через їхню балачку». Кетрікін зітхнула, і я відчув, як разом зі слиною вона проковтнула рештки нічного страху. Колись заговорила знову, її голос зазвучав спокійніше. Усі інші були далеко попереду нас, коли зненацька з, з чагарнику біля дороги вибігла лисиця. «За мною, якщо хочете бачити справжній спорт!» – окнув мені Регл. Повернув коня з дороги і помчав за твариною. Хотіла я цього чи ні, але легконога подалася за ним. Регл скакав, як шаленець, схилившись коневі від шиї і підганяючи його нагайкою. Коли вона описувала це, в її голосі були тривога та здивування. Але й крихта захоплення. Легконога не слухалася будил. Спершу Катрікін боялася швидкості, бо не знала місцевості і страхалася, що кінь спіткнеться, тож намагалася стримати його. Але, зрозумівши, що не видно ні дороги, ні решти супроводу, а регал уже її випередив, пустила легконогу вільно, сподіваючись, так його наздогнати. Як і слід було чекати, коли почалася хурделиця, Катрікін геть збилася з дороги, смикнула повід коня, щоб повернутися по своїх слідах, але сніг і вітер швидко їх замили. Зрештою, геть чисто довірилася легконогії, сподіваючись, що кінь знайде дорогу додому. Так воно, мабуть, і було б, якби дикі люди не напали на неї. Вона замокла. «Перековані», – тихо сказав я їй. «Перековані», – здивовано повторила вона, за тим твердішим голосом. «Вони не мають ні серця, ні душі. Так мені пояснювали». Я радше відчув, ніж побачив її погляд. «Чи ж така невдаха жартовна з мене, що є люди, які хочуть мене вбити?» На відстані ми почули звук рога. «Шукачі!» «Вони напали на будь-кого, хто перейшов їхню стежку», – сказав я їй. «І в думці не мали нападати на свою королеву в очікуванні. Сумніваюся, що вони взагалі знали, хто ви». Я Ястис щелепи, перш ніж прохопився, що у випадку Регала все не так. Навіть якщо він і не збирався завдати їй шкоди, той не зумів захистити. Я не вірив, наче він збирався показати їй справжній спорт, погнавшись за лисицею крізь засніжене пагорби у присмерку. Він збирався її загубити. І вміло скористався нагодою. «Думаю, мій пан дуже на мене розгнівається», – жалібно, мов, дитина сказала вона. Наче у відповідь на її передбачення ми обігнули узгір'я і побачили вершників зі смолоскипами, які наближалися до нас. Ми знову почули ріг, виразніше, а невдовзі опинилися серед них. То був передовий загін головної групи шукачів, а дівчина-вершниця одразу ж рушила галопом, аби передати королю в очікування, що його королеву знайдено при світлі смолоскипів охоронці вері з криками прокляттями розгляділи кров на шиї легконогії, але Кетрікін, зберігаючи самовладання, запевнила їх, що це не її кров. Спокійно розповіла про перекованих, які на не неї напали, і що вона мусила зробити, аби захиститися. Я бачив, що солдати у неї захоплені, почув, що найзухваліший нападник скочив на неї з дерева, його вона вбила першим. Уколошкали чотирьох, а сама навіть не подряпана, регутнув якийсь сивий ветеран. «Даруйте, миладі королеви, це не було неповагою!» «Це могла бути геть інша історія, якби не нагодився Фіц і не звільнив вуздечки мого коня», – тихо сказала Кітрікін. Їхня повага до неї ще більше зросла, бо вона не пишалася своїм тріумфом, а подбала, щоб я теж дістав належну частку похвали. Вони голосно її вітали і з гнівом у голосі збиралися прочесати завтра весь ліз довкола Оленячого замку. «Ганьба нам, воякам, що наша власна королева не може їздити безпечно!» Сказала одна з жінок, поклала долоню на руків'я свого клинка і присягла, що завтра він скупається у крові перекованих. Кілька інших вояків пішло за її прикладом. Розмова ставала дедалі гучнішою, а бравада та почуття полегшення через те, що королева в безпеці, лише роздмухували запал. Повернення додому перетворилося на тріумфальну процесію, якби не над'їхав верити. Примчав чвалом на коні, вкритому піною як через відстань, так і через швидкість, тоді я зрозумів, що пошуки були тривалими, і можна тільки здогадуватися, скільки доріг переміряв Веріті, діставши звістку, що його леді зникла. «Як ти могла бути такою нерозважливою, щоб заїхати так далеко на Манівці?» Такими були його перші слова до неї. І його голос не був лагідним. Я бачив, що її голова зазвичай гордо піднята, опустилася, і почув невдоволене бурмотіння найближчих до мене людей. З цього моменту все пішло не так. Веріті не картав її прилюдно, але я бачив, як він скривився, коли вона просто розповіла йому, що з нею трапилося, і як вона вбивала для власної оборони. Він був незадоволеним, що вона так відверто говорила про банду перекованих, настільки зухвалих, що вони напали на королеву, і то майже під стінами Оленячого замку. Те, що Веріті намагався втримати в таємниці, завтра буде у всіх на вустах, та ще й з тією додачею, що вони посміли напасти на саму королеву. Веріті кинув мені вбивчий погляд. Наче це була моя провина. Гострим наказом відібрав двох свіжих коней у своїх охоронців і поїхав до Оленячого замку, забравши з собою королеву. Відділив її від вояків, галопом повертаючи додому, наче більше раннє її повернення, зробила б пережиту нею небезпеку менш реальною. Схоже, не розумів, що відібрав у своїх гвардійців честь допровадити її до замку. Я повільно поїхав за вояками намагаючись не слухати їхніх невдоволених слів. Вони не критикували короля в очікуванні, але натомість вихваляли королеву за силу її духу та шкодували, що її не зустрінуто обіймами і теплими словами. Якщо хтось подумав про поведінку Регала, то нічого з цього не сказав. Пізніше того вечора у стайні, подбавши про я допомагав Барічу та Гензові опередити легконого і вірного коня Веріті. Баріч бурчав, що обоє коней загнані, під час нападу легконогій завдано незначну подряпину, а її губи пошкоджено в бійці за вуздечку, Але серйозних ран ні в неї, ні у вірного не було. Баріч послав на готувати теплого піла та оброку для обох. Лише тоді тихо розповів, як приїхав Регал, віддав коня і пішов до замку, словом не згадавши про Кетрікін. Самого Баріча насторожив стаєний хлопець, що питав, де легконога. Коли Баріч вирішив довідатися і набрався відваги спитати самого Регала, той відповів, що він думав, наче Кетрікін зосталася на дорозі та повернулася разом зі своїм супроводом. Отож, це Баріч підняв тривогу, а Регал дуже неясно розповів, де він насправді з'їхав з дороги, в якому напрямку побігла лисиця і, ймовірно, поїхала Кетрікін. – Добре заметені сліди, – пробурмотів мені Баріч, коли Генс повернувся з оброком. – Я знав, що це не про лисицю. Коли я тієї ночі дістався твердині, мої ноги були тяжкими, наче налитими свинцем, Та й на серці було нелегко. Я не хотів навіть уявляти, що відчуває Кітрікін, не задумувався, що розповідали в кардигардії. Роздягнувся, ліг спати і зразу ж заснув. У вісні мене чекала Моллі, і це був єдиний світ, який я знав. Дуже скоро я прокинувся, бо хтось грюкав у моїй двері. Я встав і відчинив сонному пажеві посланому, щоб відвести мене до кімнат «Карт Веріті». Я сказав, що знаю дорогу, і відіслав його назад у ліжко. Швидко вдягнувся і побіг униз сходами, міркуючи, що за катастрофа нас спіткала. Там на мене чекав Вереті, Кімнату освітлювало лише поле м'якаміна. Волосся в нього було розкуйовджене, а на китку він одягнув поверхнічної сорочки. Очевидячки, тільки-но встав з ліжка. І я приготувався почути будь-яку новину. – Зачиніть двері, – наказав він мені. – Так я зробив, а тоді став перед ним. Я не міг зрозуміти, з роздратованим чи веселим був близький його очей, коли він зненацька спитав. «Хто таке леді червоні спідниці і чого вона сниться мені щоночі? Я не міг ворухнути язиком. У й думав, як глибоко про них він у мої сни. Я страшенно засоромився, коли б я стояв голим перед цим двором, та й то не спочувався б настільки виставленим на показ. Веріті відвернув обличчя і кашлянув, хоча то міг бути не кашель, а стриманий сміх. Годі, хлопче, я ще можу це зрозуміти. Я не хотів розкривати твоїх таємниць, це ти сам виклав їх мені, особливо впродовж останніх кількох ночей. Але я мушу спати, а не зриватися з ліжка в варячці через твоє захоплення цією жінкою. Він зненацька замовк. Мої щоки горіли палкішим вогнем, ніж будь-яке поле каміна. Ну, гаразд, трохи ніяково сказав він. Тоді різко, сідай. «Я маю намір навчити тебе тримати при собі свої думки так само добре, як ти тримаєш на припоні свого язика». Він похитав головою. «Дивно, Фіце, що інколи ти можеш цілковито заблокувати свою свідомість для мого скілу, але виливаєш свої найінтимніші прагнення, наче вовк, що є вночі. Припускаю, що причиною цього я завадила тобі галанам шкода. Якби ж ми могли виправити це. Але якщо не можемо, то навчу тебе, чого зумію, коли тільки матимемо час». Я не рухався. Зненацька виявилося, що жоден з нас не може глянути на іншого. «Ходи сюди», – бимогливо повторив він. «Сідай тут біля мене. Дивись у вогонь». Цілу годину він змушував мене практикуватися, повторюючи вправи, завдяки яким мої сни залишатимуться зі мною, або, що ймовірніше, я зовсім перестану бачити сни. Серце мені впало, коли я збагнув, що втрачу молі моєї уяви так само, як втратив справжню. Він відчув мою журбу. «Гей, фіце! Це мене!» Стримуй себе і терпи. Так можна зробити. Можливо, настане день, коли ти шкодуватимеш за теперішнім своїм життям, вільним від жінок. Як я шкодую. Вона не хотіла заблукатися, сір. Вериті кинув мені зловісний погляд. Заміри не можуть змінити результатів. Вона королева в очікуванні, хлопче. Завжди мусить подумати і то не раз, а тричі перш ніж зробити щось. Вона розповідала мені, що легко нога побігла за конем регала і не слухалась водил. «Звинувачуйте за це, Баріча, та мене, бо це ми мусили виїздити цього коня». Раптом він зітхнув. «Я теж так думаю. Вважаю, що ти вже вилаяний, а Барічу скажи, щоб знайшов моїй пані спокійнішого коня. І нехай їздить на ньому, доки не стане кращою вершницею». Він знову глибоко зітхнув. «Мабуть, вона вважатиме це покаранням. Сумно гляне на мене такими великими блакитними очами, але не скаже ні слова всупереч». «А, так». Тут нічим не зарадиш. Але невже вона мусила вбивати, а потім так безтурботно про це говорити? Що думатимуть про неї мої люди?» Вона навряд чи мала вибір, сір. Невже для неї було кращим померти? А що подумають люди? Гаразд. Солдати, які першими нас знайшли, вважали її відважною. І тямущою. Непогані риси для королеви, сір. А особливо тепло говорили про неї жінки з вашої охорони, коли ми поверталися. Тепер вони вбачають у ній свою королеву куди більш, ніж коли б вона плакала. Підуть за нею без застережень. За таких часів, як тепер, можливо, королева з нежем дасть нам більше сили духу, ніж жінка, що прикрашається коштовностями і ховається за стінами. Можливо, – тихо сказав Веріті. Я відчував, що він не погоджується. Але ж тепер усі знатимуть про перекованих, що збираються довкола Оленьчого замку. А заодно знатимуть, що рішуча людина може від них оборонитися. Судячи з розмов ваших охоронців при нашому поверненні, за тиждень перекованих буде куди менше. «Я знаю, дехто вбиватиме своїх рідних. Перековані чи ні, це кров шести герцогс ми проливаємо. Я намагався не допустити до того, щоб моя гвардія вбивала мій власний народ». Настала коротка тиша, під час якої ми обидва зауважили, що він без жодних докорів сумління доручив таку ж роботу мені. «Убивця». Це назва для того, ким я був. Я зрозумів, що не маю честі, яку треба берегти. «Це неправда, Фіце». Почув він мої думки. «Ти бережеш мою честь, і за це я віддаю честь тобі, бо ти робиш те, що мусить бути зроблено. Огидна робота, прихована робота. Не соромся, що ти працюєш, аби вберегти шість герцогств. Не думай, що я не оціную твоєї праці тільки тому, що вона мусить залишатися таємною. Цього вечора ти врятував мою королеву, я цього не забуду». «Вона не потребувала великої допомоги, сір. Вірю, що вціліла би сама». «Гаразд. Не будемо більше про це гадати». Він замовк, тоді ніякого сказав. «Я повинен тебе нагородити, знаєш». Коли я розкрив рота, щоб запротестувати, він жестом руки заборонив мені говорити. «Я знаю, що ти нічого не вимагаєш. Знаю, що між нами аж надто багато всього, і жодної нагороди не було б достатньо, щоб виразити мою вдячність. Але більшість людей про це не знає». Чи ти хочеш, аби в бакі піказали, що ти врятував життя королеви, а король в очікуванні нічим тебе не винагородив? Але ж я не знаю, що можна тобі подарувати. Це має бути щось помітне, а ти мусиш певний час його носити. Принаймні це я знаю з мистецтва правління. Меч? Щось краще за той шматок заліза, який ти носив до цього вечора. Це старий клинок, з яким год наказували мені вправлятися, захищався я. Він добрий. Безперечно. Я попрошу її, щоб вибрала для тебе ще кращий і додала оздоби на руків'ї та піхвах. Так можна? Думаю, що так, збентежено відповів я. Гаразд, а зараз повертаємося в ліжко. То я зможу нарешті спати чи ні? Тепер не було жодного сумніву, що в його голосі звучать веселище. Мої щоки знову зайнялися. Сір, мушу спитати, я плутався у словах, які нелегко було сказати. Ви знаєте, кого я бачив уві сні? Він повильно похитав головою. Не думаю, що ти її скомпрометував. Я знаю тільки те, що вона носить сині спідниці, але ти бачиш їх червоними, і що ти гаряче кохаєш її, як це властиво молодим. Не змагайся з цим коханням, лише припини розсилати скіли уночі. Я не єдина особа відкрита скіл, але думаю, я єдиний, хто розпізнав твій знак на такому простому сні. Тож будь обережним. Група Галана не позбавлена скіл, хоча вони користуються її з нього невміло, і сила їх не незначна. «Людину можна знищити, якщо з її снів скілу ворог довідається, що для неї найдорожче. Будь насторожі!» Він мимоволі реготнув. «І сподівайся, що твоя леді червоні спідниці не має скілу в крові, бо коли б мала, то чула б тебе всі ці ночі!» Посіявши в моїй голові цю бентежну думку, він повернув мене до моєї кімнати і ліжка. Але тієї ночі я вже не заснув. Розділ восьмий. Пробудження королеви. Хто на кабана полює, хто в лося шле свої стріли, я ж на королеву лисицю, бо тільки вона мені мила. Не мріла в день той про славу, і біль її не лякав. Мчала, щоб рани народні гоїти, а я їй серце віддав. Полювання королеви лисиці. Наступного дня з самого ранку твердиня аж кипіла. Двір охопило гарячкове майже святкове піднесення. Особиста охорона Веріті та всі вояки, що не мали на той день певних обов'язків, масово вибиралися на полювання. Гончаки неспокійно гавкали тим часом, як бойові собаки, могутні звірі з масивними щелепами і широкими грудьми, не тямалися від збудження і шарпали свої повідки. Вже закладалися, хто виявиться, найуспішнішим мисливцем. Коні били копитами об землю, перевірено тятиви, а пожи ганяли туди-сюди сходами. У кухні половина конячої челіди зайнята була пакуванням їжі для мисливців. Солдати старі й молоді, чоловіки й жінки гордо й голосно сміялися, вихваляючись давніми суточками, порівнюючи зброю, надихаючись на полювання. Я бачив таке сотні разів перед зимовими ловами на лося чи ведмедя, але тепер це було чимось особливим. У повітрі висів запах жадання крові. Я чув у рибки розмов, що викликали в мене милості. Жодного милосердя для цього лайна. Боягузи і зрадники зважилися напасти на королеву. Дорого заплатять, не заслуговують легкої смерті. Я, зігнувшись, квапливо повернувся на кухню, протискаючись крізь людський мурашник. Тут я чув такі самі голоси, таке саме прагнення помсти. Я знайшов Веріті у його кімнаті карт. Можна сказати, що того дня він умився та вдягнувся у свіже вбрання, але минула ніч тяжіла на ньому, як брудна накидка. Був одягнений так, наче планував провести день удома серед своїх паперів. Я легенько постукав, хоча двері були прочинені. Він сидів на кріслі перед каміном до мене спиною. Коли я ввійшов, принц кивнув, але не глянув на мене. Попри його непорушність, у кімнаті відчувалася напруга і збиралася на бурю. Таця зі сніданком стояла незаймана на столику біля крісла. Я підійшов і тихо став поруч із ним, майже певний, що був сюди поскілений. Коли тиша затягнулася, я спитав себе, чи сам Веріті знає, навіщо він мене покликав. Зрештою, зважився заговорити. – Мій принце, ви сьогодні не їдете зі своїми вояками? – незмілився запитати я. Це було так, наче я відкрив шлюз. Він обернувся і глянув на мене. За одну ніч риски на його обличчі поглибилися. Він мав виснажений і хворобливий вигляд. Я ні, я не смію. І як я можу погодитися з цим полюванням на мій власний народ і одноплемінників? Але ж яка у мене альтернатива? Ховатись і киснути в мурах твердині, тим часом як інші рушають, аби помститися за зневагу завдану моїй королеві в очікуванні? Я не смію заборонити моїм людям відстояти їхню честь, отож мушу поводитися так, ніби не знаю, що діється у дворі. Наче я дурень, чи лінивець, чи боягуз. Про цей день буде складено баладу, і я в цьому не сумніваюся. І якою буде назва тієї балади? Різня безумців влаштована веріті, чи жертвоприношення перекованців на честь королеви Кетрікін? За кожним словом його голос наростав, і перш ніж він дістався середини, я підійшов до дверей і щільно їх зачинив. Доки він промовляв, я оглянув кімнату і гадав, чи ще хтось, крім мене, чув ці слова. «Ви взагалі спали цієї ночі, мій принце?» Він похмуро посміхнувся. «Що ж, ти знаєш, що поклало край моїй першій спробі відпячити. Моє друге пробудження було менш захопливим. До мене прийшла моя пані». Я відчув, як мої вуха пинялися вогнем. Хай що він збирався мені сказати, я не хотів цього слухати. Я не хотів знати, що відбулося між ними минулої ночі. Сварка чи перепросаний, я не хотів про це довідатися. Але Веріті був немилосерним. Прийшла не для того, щоб виплакатися, як могло здаватися. Не шукати заспокоєння, не відігнати нічний страх чи послова підбадьорення. Виструнчилася, як висварений сержант, стала в ногах мого ліжка і благала пробачення. Біліша за крейду і тверда, як дуб. Його голос затих, наче він усвідомив, що надто сильно розкрився. Це вона передбачила той надобмисливців, не я. Прийшла до мене посеред ночі, питаючи, що ми можемо зробити. Я не міг їй нічого відповісти, як і тепер не можу. Принаймні, вона це передбачила. Ризикнув я, сподіваючись трохи пом'якшити його гнів на Кетрікін. «А я ні», – похмуро сказав він. «Вона здогадалася. Чиверлі теж здогадався б. Ох, Чиверлі. Знав би, що це трапиться уже з моменту її зникнення і мав би на плани на кожний випадок. А я ні. Я думав лише про те, щоб як могла швидше повернути її додому і аби про це почула щонайменше людей. Ніби це можливо». Тож, думаю, сьогодні, що як корона опиниться колись у мене на голові, то це буде найменш придатним місцем для неї. Був то такий принц Веріті, якого я ніколи досі не бачив. Людина, уся довіра якою до себе самої, порвалася на шмаття. Нарешті я збагнув, наскільки Кетрікін не годилася для цього. Це не було її провиною, вона була сильною і вихованою, щоб правити. А Верті часто повторював собі, що його виховано як другого сина. Належна жінка заспокоїла і втримала б його, як морська кітвиця. Допомогла б йому піднятися і прийняти тягар королювання. Жінка, що прийшла б до його ліжка, плачучи, щоб він обійняв та заспокоїв, дозволила б йому впевнитися, що він чоловік і спроможний бути королем. Витримка і самовладання Кетрікін змусили його засумніватися у власних силах. Зненацька я збагнув, що мій принц був людиною. І це не потішало. Ви мусите принаймні вийти і поговорити з ними? Насмілився я. І що я маю їм сказати? Доброго полювання? Ні. Але ти йди, хлопче. Йди, придивляйся і принеси мені потім звістку, що відбувалося. Іди вже. І зачини за собою двері. Я не хочу нікого бачити. Доки ти не повернешся зі своєю звісткою. Я повернувся і зробив щовелену. Вийшовши з великої зали і спускаючись переходом у двір, я зустрів Регала. Він рідко підіймався так рано і мав такий вигляд, наче не з власної волі встав цього ранку. Був одягнений і причесений зі звичною старанністю, але бракувало дрібних деталей. Сережки, вміло зав'язаної та скріпленою шпилькою на шиї шовкової хустини, а єдиною прикрасою був перстень-сигнет. Волосся, хоч і причесане, не було напахченим і накучерявленим. А очі покривала мережа червоних жилок. Він не тямився від злості. Коли я проходив повз нього, він охопив мене і шарпнув, щоб повернути до себе обличчя. Принаймні, мав такий намір. Я не опирався, але злегка розслабив м'язи. На мої радість і здивування, він не міг зрушити мене з місця. Виблискуючи очима, Регал сам повернувся до мене і зрозумів, що глянути мені в очі мусить трохи задерти голову. Я підріс і набрав ваги. Я знав про це, але ніколи не розраховував на такий чудовий побічний наслідок. Перш ніж мої губи склалися в посмішку, я її стримав, але в моїх очах вона, мабуть, з'явилася. Він різко мене відштовхнув, і цього разу я дозволив зрушити мене. Трішки. «Де Веріті?» – гаркнув він. «Мій принце?» – перепитав я, наче не розуміючи, чого він хоче. «Де мій брат? Ця його пришелопковата дружина?» Він замовк, придушуючи свої гнів. «Де буває мій брат у цю пору дня?» – нарешті вдалося вимовити йому. Я не брехав. «Інколи він йде зранку до своєї вежі, або, можливо, снідає, або окупається», – припустив я. «Непотящий байстрюк!» – прогнав мене Регал і повернувся, щоб поспішити до вежі. Я сподівався, що підйом високими сходами стане для нього розвагою. Тільки-но він зник мені з очей, я кинувся бігцем, щоб не згаяти дорогоцінний виграний час. Опинившись у дворі, я миттю зрозумів, що розлютила Регал. Кетрікін стояла на сидінні візка, а всі голови були повернуті до неї. Вона мала на собі те саме вбрання, що й минулої ночі. При денному світлі я міг розгледіти краплі крові на рукаві і її білої хутряної шубки, а ще більшу пляму на холоші пурпурових штанів. Була в чоботах і в шапочці, готова до верхової їзди. При поясі висів меч. Я відчував дедалі сильніший неспокій. Як вона могла? Я роздивлявся, намагаючись прислухатися, що вона казала. Усі обличчя були повернуті в її бік, очі широко розплющені, і я опинився у дворі в мить повної тиші. Здавалося, що кожен чоловік і кожна жінка затамували віддих, очікуючи подальших слів. Коли ж вони пролунали, були промовлені негучним і спокійним голосом, але така тиша панувала в натовпі, що її чистий голос розносився у холодному повітрі. «Кажу вам, це наполювання!» – серйозно повторила Кетрікін. – Відкладіть свою радість і гордість. Зніміть із себе найменшу прикрасу будь-яку відзнаку. Хай опанують ваше серця повага та розуміння того, що ми робимо. Акцент її мови все ще мав присмак гір, але холодна частина моєї свідомості зауважила, як старанно дібрано було кожне слово, як виражена кожна фраза. – Ми йдемо не полювати, – повторила вона. – Йдемо повертати собі втрачене. Йдемо покласти край стражданням тих, кого вкрали у нас червоні кораблі. Це червоні кораблі відібрали душі перекованих, залишивши їхні тіла, щоб мучити нас. А все-таки ті, проти кого сьогодні ми встанемо, це люди шести герцогств, наші люди. Мої солдати, прошу вас, щоб кожна випущена сьогодні стріла, жоден удар не несли нічого іншого, крім чистої смерті. Я знаю, що ви достатньо вмілі для цього. І ми всі досто настраждалися. Нехай кожна сьогоднішня смерть буде настільки швидкою і милосердною, наскільки це можливо. Заради нас усіх стискаємо зуби і усуваємо заразу з такими ж рішучістю і жалем, як відтинаємо від тіла скалічену кінцівку, бо саме це ми й робимо. Це не помста, мій народе, а операція, після якої настає зцілення. А тепер робіть те, що я сказала. Кілька хвилин вона стояла нерухомо і дивилася на нас усіх. Люди заворушилися, наче в вісні. Мисливці знімали пір'я, стрічки від й і коштовності зі свого одягу і віддавали їх пажам. Настрій радості та гордості розвіявся. Вона змусила їх відкинути цей щит, а натомість задуматися над тим, що вони збираються робити. Бо насправді це нікого не тішило. Усі напружено очікували, що вона ще скаже. Кетрікін зберігла цілковиний спокій та мовчання, доки всі очі знову не повернулися до неї. Коли ж побачила, що стала центром загальної уваги, заговорила знову. «Добре», – тихо похвалила вона нас. «А тепер пильно слухайте моїх слів. Я хочу мати кінні, ноші чи вози, що вважатимуть за найкраще стейніші. Не віддамо жодного тіла наших людей на поживу лисам чи на розкльовування воронам. Їх буде привезено сюди, записано імена, якщо вони відомі, і приготоване кострище, як на честь полеглих у битві. Якщо родини відомі і живуть поблизу, запросимо їх на жалобну тризну. Тим же, хто мешкає далеко, пошлемо звістку і віддамо почесті належним тим, хто втратив рідних як вояків у битві. Не витирала сліз, і вони вільно текли її щуками. Виблискували у світлі зимового ранку, немов діаманти, її голос посилився, коли вона звернулася до іншої групи. Мої кухарі та челядники. Поставте всі столи у великій залі та наготуйте погребову учту. А в меншій залі поставте воду, зілля і чисту одіж, аби ми могли приготувати тіла наших людей до спалення. А всі інші обличте свої звичайні обов'язки: наносіть дров і викладіть кострище. Повернувшись, спалимо наших полеглих і оплачемо їх. Вона обвела присутніх поглядом, зазирнувши кожному в очі. Тоді щось у її обличчі застигло. Вона вихопила з за пояса меч і здійняла його вгору жестом присяги. А коли закінчимо тризну, готуватимемося до відомств за них. Ті, що забрали наших людей, пізнають наш гнів. Вона повільно опустила вістря, ховаючи меч у піхвах. Тоді її очі знову звернулися до нас. А тепер їдьмо, мій народе. Мені мурашки пішли по тілу. Чоловіки й жінки довкола мене сідали на коней, загін формувався і вирушав. Біля візка Кетрікін бездоганно вчасно з'явився барич, ведучи легконогу, що вже була осідлена і чекала на свою вершницю. Я задумався, звідки він узяв чорно-червону упряж, барви туги й помсти. Чи вона так наказала, чи він просто знав? Кетрікін ступила крок униз, просто на кінську спину, сіла в сідло. А легконога стояла нерухомо, попри нову зброю. Королева здійняла вгору меч. Загін рушив за нею. Супини! Засичав позаду мене Регал, а я обернувся і побачив, що вони з Веріті стояли в мене за спиною, цілковито на натопом. «Ні!» – посмів я крикнути в голос. «Невже ви не відчуваєте? Не псуйте цього!» Вона повернула їм втрачене. «Я не знаю, що це, але цього нам довго і болісно бракувало!» «Це гордість!» – сказав Веріті, а його глибокий голос гримів. «Те, чого нам усім бракувало, а передусім мені! Це і їде королева!» Продовжив він із ноткою здивування. Чи це була ще тінь заздрості? Він повільно повернувся і рушив у бік твердині. За нами наростав гамір. Це люди поспішали виконати те, що вона їм наказала. Я йшов слідом за Веріті, майже приголомшений тим, свідком чого став. Регал проштовхнувся поз мене, щоб випередити Веріті і стати перед ним вічнавіч. Він тремтів від обурення. Мій принц зупинився. «Як ти міг це дозволити?» Не маєш жодної влади над цією жінкою?» «Вона виставила нас на посміховисько. Хто вона така, щоб віддавати накази і відсилати збройну варту із замку? Хто вона така, щоб так зверхню наказувати?» Голос Регала ламався від люті. «Моя дружина», – спокійно промовив Веріті. «А твоя королева в очікуванні. Та, що ти її вибрав. Батько запевняв мене, що ти вибереш жінку гідну бути королевою. Схоже, ти вибрав краще, ніж сподівався». «Твоя дружина?» Твоя погибель, телепню! Вона підриває твою владу, перерізає тобі горло у вісні, підібрала собі їхню прихильність, творячи власне ім'я. Невже ти цього не бачиш, недоумку? Може ти вдовольнишся тим, що гірська лисиця вкраде корону, але я – ні!» Як вапливо обернувся і схилився, щоб перешнурувати свого черевика. Тож не міг бути свідком того, як принц Веріті вдарив регала. Я почув щось схоже на ляпас і короткий крик злості. Коли я підвів погляд, Веріті стояв так само непорушно, як досі, тим часом Регал схилився вперед, закривши рукою носа і рота. «Король в очікуванні Веріті не потерпить образ королеви в очікуванні Кетрікін, чи навіть себе самого. Я казав, що моя пані пробудила гордість у наших солдатах. Можливо, розворушила також і мою гордість». Веріті був дещо враженим власною рішучістю. «Король про це почує!» Регал відвів руку від обличчя, схоже приголомшеної побаченою на ній кров'ю. Підняв руку і затряснею, показуючи веріті. «Мій батько побачить пролиту тобою кров!» Задрижав і захлинувся кров'ю, що текла йому з носа. Трохи подався вперед і відвів убік закриваблену долоню, щоб не заплямувати одежі. «Що? Ти збираєшся стікати кров'ю аж до полудня, коли підніметься наш батько? Якщо зумієш, прийди і покажи це мені!» «Затим до мене!» Фіце, не маєш кращого заняття, ніж стовбичити і витріщатися? Іди звідси. Просто теж, щоб усі накази міледі було виконано належно. Вереть обернувся і вийшов у коридор. Я поспішав виконувати наказ, забравшись за одне з поля зору Регала. Він натомість тупав і проклинав, як дитина в нападі шаленої злості. Ніхто з нас не озирнувся на нього. Але я, принаймні, сподівався, що жодний слуга не помітив цієї пригоди. Цей день у твердині видався дивним і тягнувся довго. Веріті відвідав кімнати короля Шрюда, а тоді перейшов до своєї кімнати, карт, і там застався. Я не знаю, що робив Реал. Усі челядники виявили послуг королеві Кетрікін, працювали швидко, але майже безшумно, тихо перемовлялися між собою, готуючи одну залу для трапези, іншу для тіл. Я зауважив одну велику зміну. Тих жінок, що були найбільш віддані королеві, зашанували тепер так, наче вони були кінню Кетрікін. А ці шляхетно народжені жінки, зненацька без жодних застережень, прийшли до меншої зали наглядати за приготуванням напахченої зіллям води та розкладанням рушників і полотна. Я сам допомагав носити дерево для кострища. Було вже далеко за полудень, коли загін повернувся. Вони в'їжджали тихо, поважною вартою обступивши вози, які супроводжували. Кетрікін їхала на чолі. Мала вигляд втомленою і замерзлою, хоча причиною цього був не холод. Я хотів підійти до неї, але не міг позбавити Барічі честі взяти коня за вуздечко та допомогти їй спішитися. Свіжа кров обрискала її чоботи та круп легконогою. Вона не наказувала своїм воякам робити те, чого не зробила б сама. Тихим наказом Кетрікін відіслала своїх охоронців умитися, розчесати волосся та бороди і перевдягнутися у чисте, повернутися до зали. Коли Баріч відвів легконогу, Кетрікін ненадовго зосталася сама. Смуток, що обліг її був сірішим за будь-яке інше почуття, яке вона випромінювала будь-коли, і яке я міг відчути. Була втомлена. Дуже втомлена. Я тихо підійшов до неї. «Якщо вам щось потрібно, Меладі Королево», – неголосно сказав я. Вона не обернулася. «Я мушу зробити це сама. Але будь поблизу на випадок, якби я тебе потребувала», – сказала це так тихо, що я, певен, ніхто крім мене її не почув. Тоді рушила вперед, а люди твердині, які її чекали, розступилися перед нею. Схиляли голову, коли вона поважно віталася з ними, називаючи на імення. Мовчки пройшла через кухню, схвально кивнувши на приготовану їжу. Тоді проминула велику залу, знову кивнувши головою на знак схвалення всього там побаченого. У меншій залі зупинилася, а тоді зняла веселу в'язану шапочку і шубу, відслонивши просту м'яку сорочку із пурпурового льону. Шапочку і шубку віддала Пажеві, якого, здається, приголомшила ця честь. Підійшла до краю одного зі столів та взялася закасувати рукави. Усі в залі завмерли, не зводячи з неї очей. Вона зустрілася очима з нашими здивованими поглядами і просто сказала «Несіть наших мертвих!» Несчастні тіла принесено, від цієї процесії розривалося серце. Я не рахував, скільки їх було. Більше, ніж сподівалася. Більше, ніж ми припускали з принцом Веріті на основі складених йому звітів. Я йшов слідом за Кетрікін з мискою теплої пахучої води, а вона переходила від тіла до тіла, ніжно скроплювала кожне змучене обличчя і навіки замикала всі страдницькі очі. За нами йшли інші. Ця низка звивалася, обережно роздягаючи кожне тіло, миючи, чешучи і загортаючи в чисте полотно. Одної миті я усвідомив, що Веріті там теж а поруч із ним молодий писар. Вони переходили від тіла до тіла, записуючи імена тих нечисленних, кого розпізнали, коротко описуючи всіх інших. Одне ім'я я сам і назвав – Керрі. Останнім, що ми з Молі знали, про цього вуличного хлопця було те, що він став помічником лялькаря та подався з ним у мандрівку. І закінчив свої дні як маріонетка з лялькового театру. Його губи застигли у вічній пусмішці. Хлопцями ми разом бігали, щоб заробити пені чи два. Він був поруч зі мною, коли я вперше блював через випивку і реготався, коли власний шлунок його не підвів. Укинув зіпсовану рибу під стіл господаря таверни, який звинуватив нас у крадіжці. Ці дні, які належали нам обом, тепер пам'ятатиму тільки я. Раптом я почувся менш справжнім. Частину мого минулого перековано і відібрано від мене. Коли ми закінчили і мовчки стояли, дивлячись на закладені тілами столи, вереті виступив уперед і посеред тиші вголос прочитав свій список. Імен було небагато, але він не обійшов увагою незнаних. Юнак щойно пробивається бородатим на волосі, на руках шрами, як у рибалки, казав він про одного покійного. Про іншу жінка з кучерявим волоссям гарненька, має витатуйований знак гільдії лількарів. Ми слухали літанію по тих, кого втратили, а не заплакати при цьому міг лише той, хто мав кам'яне серце. Усі разом, пани та слуги, підняли мертвих і понесли до погребального кострища, щоб там обережно покласти їх на останні ложа. Сам Вереті приніс кмолоскип, щоб запалити кострище, але віддав його королеві, яка стояла біля погребального стосу. Підпаливши политі сосновою живицею гілки, вона гукнула в темне небеса. Ви не будете забуті, Усі повторили цей вигук. Блейд, старий сержант, стояв біля вогнища з ножицями, щоб відтяти в кожного вояка пасмо волосся у палець завдовжки. Знак жалоби за полеглими товаришами. Веріті приєднався до цієї вервички, а Кетрікін стояла поруч із ним, віддавши світле пасмо свого волосся. Тоді настала ніч, подібною до якої я ніколи досі не бачив. Більшість мешканців Бакіпа прийшла тієї ночі до твердині, їх було впущено без слова запитання. Усі пішли за прикладом королеви і стояли на варті біля вогнища, аж доки воно не вигоріло так, що зосталися тільки попіл і кості. Тоді велику і меншу залу заполонили люди, для тих, хто там не помістився, поставили на подвір'ї дошки на козлах замість столів. Викочено бочки з напоями, розставлено стільки хліба, печеня та іншої їжі, аж важко було уявити, що Оленічий замок має стільки припасів. Пізніше я довідався, що більшість з них принесено з міста не за наказом, а як вільний дар. Уперше за кілька тижнів зійшов у низ король, щоб сісти на троні за високим столом і очолити зібрання. Прийшов і блазень, щоб стати біля короля за його кріслом. Приймав на свою тарілку все, що король йому пропонував, але цієї ночі не розважав короля. Його блазеньське торохтіння вмовкло, і навіть дзвоники на рукавах та ковпаку, Обв'язано смужками тканини, щоб заглушити їх. Лише раз цієї ночі наші очі зустрілися, але в його погляді я не розпізнав жодної звістки. Справа від короля сидів Веріті. Зліва – Кетрікін. Регал, звичайно, теж був там, у таких пишних чорних шатах, що тільки колір вказував на якусь жалобу. Супився, принадився та пив, і припускає, що його розлючену мовчанку вважали трауром. Я натомість відчував гнів, який кипив у ньому. І знав, що хтось десь заплатить за те, що він вважає образою для себе. Була там навіть пейшенс, а вона з'являлася прилюдно не частіше, ніж король. Я відчував, що вона поділяє загальну скорботу. Король їв, але небагато. Він почекав, доки всі при високому столі втамують голод, а тоді встав, щоб промовити. Коли казав, мене стрелі повторювали його слова при нижчих столах у меншій залі, а навіть назовні, на подвір'ї. Він коротко говорив про тих, кого ми втратили через червоні кораблі. Нічого не говорив про перековування, ні про події цього дня, коли на перекованих полювали та вбивали їх. Говорив так, наче всі вони зовсім недавно загинули в битві проти червоних кораблів, і сказав лише, що ми мусимо про них пам'ятати. Тоді, пославшись на втому і смуток, блишив стіл, щоб повернутися у свої покої. Потім підвівся в еріті. Він тільки повторив слова, які раніше казала Кетрікін, що зараз ми в жалобі, та коли закінчиться жалоба, мусимо готуватися до помсти. Йому бракувало вогню і пристрасті промови Кетрікін, але я бачив, що всі при столі відгукнулися. Люди підтакували і почали перемовлятися між собою, тим часом як Регал сидів і тихо звірів. Вереті та Кетрікін покинули стіл пізної ночі, вона спершись на його плече, а ще вони постаралися, аби всі побачили їхній спільний відхід. Регал зустався, пив і щось собі бурмотів. Я сам вислизнув майже одразу після Веріті та Кетрікін, подавшись до свого ліжка. Я не намагався заснути, лише звалився на ліжко і втупився у вогонь. Коли таємні двері відчинилися, я зразу ж встав, щоб піти до кімнати Чейда. Виявилося, що він не тямиться від заразливого піднесення. На його блідих щоках навіть з'явився румянець поверх шрамів. Сиво волосся розкуйовдилося, зелені очі блищали, як самоцвіти. Перемірював кроками свої кімнати, а коли я увійшов, міцно мене обійняв. Відступив і голосно засміявся з моєї здивованої міни. «Вона народжена правити! Для цього народилася, і щось сьогодні її пробудило. Це не могло трапитися у кращий час. Вона ще може нас усіх урятувати!» Надмір екзальтації робив його радість аж святотацькою. «Я навіть не знаю, скільки людей сьогодні загинуло», – дорікнув йому. «Ах, це вже не даремно. Принаймні, недаремно. Ці смерті не були марними, Фіце Чіверлі. На обох богів, Еля і Еду, Кетрікін має інстинкт і божий дар. Я їх у неї не підозрював. Ех, хлопче, якби твій батько був живим і засів на престолі поруч із такою дружиною, ми б мали пару, що тримала б у руках весь світ». Випив ще вина і знову закрукував кімнатами. Я ніколи не бачив його таким щасливим. Ледь не підстрибував. У нього під рукою на столі лежав закритий покришкою кошик, а його вміст викладено на скатертині. Вино, сир, ковбаски, мариновані овочі та хліб. Тож навіть тут, у своїй вежі, Чейд був співучасником погребової учти. Ласка Слінг вискочив з-під іншого кінця столу, спершу зиркнув на мене, а тоді перевів жадібні очі на ласощі. Чейдів голос перебив мої думки. Вона має значну частку таланту Чиверлі. інстинктивне вміння піймати належну мить і добре її використати. Перейняла неуникну, безвихідну ситуацію і перетворила на високу трагедію те, що у виконанні когось дрібнішого стало б звичайною різнею. Хлопче, ми маємо королеву. В Оленячому замку знову є королева. Його радість викликала в мене певний опір, а потім відчуття, наче мене ошукали. Я запитав вагаючись. Ти справді вважаєш, що королева зробила так на показ, що все це було обміркованим політичним заходом? Він перестав ходити туди-сюди і ненадовго замислився. Ні, ні, Фіци Чиверлі, я вірю, що вона діяла від широкого серця, але це не відбирає у її вчинку тактичної геніальності. А, ти думаєш, я безсердечний або ж застигли у своєму відособленні, через яке я нічого не знаю, та насправді я ж надто добре знаю. Знаю, куди краще, ніж ти, що означають для нас сьогоднішні події. Я знаю, скільки людей сьогодні загинуло. Знаю навіть, що з нашого боку шестеро людей зазнало поранень на щастя незначних. Можу навіть сказати, скільки перекованих убито. А завтра, післязавтра сподіваюся знати більшість їхніх імен. А складений мною перелік додам до списку імен тих, кого відібрали в нас червоні кораблі. Це я, хлопче, стежу, що в гаманці з щирим золотом дісталися їхнім родичам, які лишилися в живих. Сім'ї дістануть звістку, що король вважає їхніх полеглих рівними і тим своїм солдатам, які загинули в битві проти червоних кораблів, і закликає допомсти за них. Не буде приємно писати ці листи, Фіце, але я їх напишу. Рукою Веріті з початкою Шрюда. Чи ти думаєш, що я тільки вбиваю для мого короля? «Даруй, ти просто здавався таким веселим, коли я увійшов», – почав я. «Я і є веселий, та й ти мав би радіти». Досі ми не мали керма й дрифували, несені хвилями і гнані вітрами. А тепер приходить жінка, що бере в руки стерно і вказує нам курс, і цей курс дуже мені подобається. Так само, як усім в королівстві. Кожному вже обридло за останні роки стояти на колінах. Підіймаємося, хлопче, підіймаємося до бою. Тоді я збагнув, наскільки до збудження викликає хвилю його люті та жалю. Я згадав вираз його обличчя, коли ми вперше в'їхали до міста Фордж і побачили, що зробили пірати з наших людей. Тоді він сказав мені, що я навчуся цим перейматися, що у мене це в крові. Зненацька я відчув слушність його радості та вхопив склянку, щоб приєднатися до нього. Ми разом проголосили тост за нашу королеву. Тоді Чейд дещо прохолов і пояснив мені причину мого виклику. Сам король Шрюд ще раз повторив свій наказ, щоб я піклувався про Кетрікін. Я саме хотів порозмовляти з тобою про те, що Шрюд тепер час від часу повторює вже відданий наказ або вже зроблене зауваження. Я достатньо з цим ознайомлений, Фіце. Зроблено все, що можна. Проте здоров'я короля – це інша тема для іншого часу. Але щодо цього повторення, то, запевняю тебе, воно не є витвором хворого розуму. Ні, король віддав це розпорядження сьогодні, готуючись зійти на обід. Повторив він його, аби впевнитися, що твої зусилля буде подвоєно. Він, як і я, знає, що, підіймаючи людей йти за нею, королева наражається на значний ризик, хоча він так виразно цього не сказав. Стережи її, дбай про її безпеку. Регол. чмихнув я. Принц Регл?» – спитав Чейд. Це його ми мусимо спостерігатися, особливо тепер, коли королева переймає належну владу. Я нічого такого не сказав, і тобі теж не слід, тихо зауважив Чейд. Його голос був спокійним, але обличчя суворим. «Чому ж ні?» – з викликом спитав я. «Чому, зрештою, ми не можемо відверто сказати це один одному?» «Один одному могли б, якби ми були зовсім самі, та це стосувалося б лише нас з тобою. Але це не той випадок. Ми – присяжні люди-короля, а люди-короля не розважають навіть думками про зраду, не кажучи вже про…» Тут почувся звук, наче хтось давився, а слінг почав блювати. «На стіл, біля кошика з їжею. Він пирхав, розбризкуючи краплі слини. Ти малий не нажеро, вдавився, правда? байдуже скартав його Чейд. Я знайшов ганчірку, щоб прибрати, але коли я повернувся, то слінк лежав на боці, задихаючись, тим часом, як Чейд штрикав його блюватиння рожном. Мене самого мало не вивернуло. Чейд відсунув мою ганчірку, вручивши мені натомість тремтячого слінка. Заспокой його і вливаю в нього воду, коротко наказав він мені. «Іди, старий, йди до фіца, він про тебе подбає. Це до ласки. Я підніс слінка до вогню, де він обблював мені всю сорочку. Зблизька сморід був несамовитим. Поклавши слінка і знявши сорочку, я відчув інший, приглушений запах, гіркіший, ніж блювотиння. Коли я розкрив було рота, щоб заговорити, чей підтвердив мої підозри. «Листя варти!» – дрібно посічене. «Прянощі в ковбасі добре б приховали б смак. Сподіваємося, що воно не було отруєно, а то ми обидвоє покійники». Від страху кожна волосинка на моєму тілі стала дибки. Чейд глянув, помітив моє остовпіння і легко відсунув мене вбік, щоб підняти слінка. Подав йому тарілочку з водою і мав задоволений вигляд, коли слінк сьорбнув. Думаю, що він житиме. Поросяна напхала повний рот, але він має тонший смак, ніж людина. Виблював. Рештки на столі були пережованими, але не перетравленими. Я думаю, що причиною цього був смак, а не отрута. Сподіваюся, що так, слабо промовив я. Кожен мій нерв напружився, стежиться за моїм нутром. Я отруєний. Почуваюся сонним. Мене нудить, паморочиться голова. У роті в мене терпло, пересохло чи надмір слини. Зненацька я покрився потом і почав тремтіти. Тільки не це. «Перестань», – тихо сказав Чейт. «Сядь, випий води. Ти це собі навіюєш, Фіце. Цю пляшку було щільно закрито старим корком. Якщо воно є отруєне, то це сталося багато років тому». Мало я знаю людей настільки терплячих, щоб отруїти віно, а потім витримувати його роками. Думаю, що з нами все гаразд. Я глибоко з тремтінням зітхнув. Але знайшовся хтось, хто мав інший намір. Хто приніс тобі їжу? Чейт пирхнув. Я готував собі сам, як завжди. А ця на столі – з кошика подарунків для Леді Тайм. Час від часу люди запобігають її ласки, бо вона начебто є вухом короля. Не думаю, що моя маскарадна жіноча подоба була ймовірною метою отруєння. Регал, знову повторив я. Я ж тобі казав, він вірить, що вона отруєнеся короля. Як ти міг бути таким необережним? Ти ж знаєш, що він звинувачує йому смерті своєї матері. Невже ми маємо бути настільки чемними, щоб дозволити вбити нас усіх? Він не зупиниться, доки не здобуде престолу. А я знову тобі кажу, що не хочу чути ні слова зради, майже скрикнув Чейд. Сів у крісло, поклав слінка собі на коліна і погойдав його. Творинка сіла, поправила вуса і згорнулася до сну. Я дивився на бліді чайдової долоні, виступаючи жили по шкіру, тим часом, як він погладжував свого улюбленця. Він не зводив погляду з ласки, обличчя його було непроникним. Замить заговорив спокійніше. «Думаю, що наш король має рацію. Ми мусимо подвоїти обережність, не лише стосовно кетрікін чи самих себе» звернув у мій бік змучені очі. «Пильнуй своїх жінок, хлопче. Ні невинність, ні те, що вони нічого не знають, не захистять їх від нічної роботи. Пейшенс, Моллі, навіть Лейсі. Знайди спосіб, делікатний спосіб, попередити також Баріча». Він зітхнув, а потім спитав, не звертаючись ні до кого. «Невже у нас замало ворогів за нашими стінами?» «Цілком достатньо», – запевнив я його, але не казав уже нічого про Регла. Він похитав головою. «Моя подорож погано починається». «Подорож? Твоя?» – недовірливо спитав я. «Чи я ніколи не покидав твердині? Майже ніколи. Куди?» «Туди, куди я мушу їхати. Хоча тепер думаю, що так само мушу застатися». Він похитав головою. «Бережися, коли мене не буде, хлопче. Мене не буде, щоб стежити за тобою». І це все, що він мені сказав. Коли я його залишив, він далі вдивлявся в вогонь, легкими рухами погладжуючи слінка. Я спускався сходами, а ноги в мене підгиналися, наче кості перетворилися на жиле. Замах на Чейда надзвичайно мене вразив. Навіть в таємниці його існування недостатньо було для захисту. А були також інші, легші цілі, теж близькі моєму серцю. Я проклинав свою браваду, через яку Регал уранці зрозумів, наскільки я виріс і подущав. Був дурним, спокушаючи його напасти на мене. Мусив знати, що він знайде іншу, менш очевидну ціль. У своїй кімнаті я поспіхом перевдягнувся в чисте. Тоді покинув кімнату, вийшов на сходи і рушив просто до спальні молі. Легенько постукав у двері. Жодної відповіді. Я не постукав голосніше. До свіданку зосталася година чи дві. Більшість мешканців замку втомлено спала у своїх постелях. Все-таки я не хотів розбудити когось, хто побачив би мене перед дверима Молі, проте мусив знати. Її двері було зачинено на засув, але то був простий засув. Я впорався з ним за кілька секунд і зазначив собі, що ще до завтрашнього вечора вона мусить мати краще. Легко, як тінь, увійшов до її кімнати і зачинив за собою двері. У каміні жеврів вогонь, бо глинки тліли, випромінюючи неясний тьмяне світло. Я стояв ще мить, даючи своїм очам звикнути до напівтемряви, а тоді обережно рушив, тримаючись осторонь від світла каміна. Я почув спокійне і рівномірне дихання молі, що спала у своєму ліжку. Цього мало б для мене вистачити, але мене мучила думка, що це може гарячка, хвороба чи навіть смертельний сон спричинений отрутою. Я пообіцяв собі, що торкнуся лише подушки, тільки перевірю, гаряча її шкіра чи нормальна. Нічого більше. Я підкрався до ліжка. Біля ліжка і я непорушно завмер. При коолому світлі я міг розпізнати її постать під покривалом. Вона солодко пахла здоров'ям і теплом. Здорова. Не було тут жодної жертви отруєння розпаленою пропасницею. Я знав, що мушу йти. Гарно, я тобі сну, зітхнув я. Вона мовчки стрибнула на мене. тьмяне світло забарвило червоним вістря ножа у її руці. Молі. закричав я, затиснувши її руку з ножем своїм передпліччям. Вона завмерла, друга рука стиснулася в кулак, і якусь мить у кімнаті панували тиша і непорушність. Тоді вона розлючена засичала. «Новачок!» І лівою рукою стусунула мене в живіт. Доки я ловив повітря, зігнувшись удвоє, вона скотилася з ліжка. «Ти ідіот, Ти мене до смерті перелякав! Про що ти думав, рюкаючи моїм засувом і прокрадаючись у мою кімнату? Я мала б покликати замкову варту, щоб вони тебе викинули геть!» «Ні!» Благав я, докидаючи дрова вогонь, а тоді запалюючи свічку. Прошу, піду собі, я не мав жодного злого наміру, і хотів лише перевірити, чи все гаразд. Ні, не все гаразд. люто прошепотіла вона, її волосся було заплетене у дві товсті коси, що нагадали мені маленьку дівчинку, яку я знав багато років тому. Вона вже не дівчинка, піймала мене на тому, що я на неї витріщався, накинула на плечі халат, зав'язала пояс. «Я тримчу так, що на ногах не встою. Уже цієї ночі не засну. Ти пив, правда? Ти п'яний, так? Що тобі потрібно?» Вона підійшла до мене зі свічкою, наче це була зброя. «Ні», – запевняв я її. Змусив себе підвестися та обсмикав на собі сорочку. «Клянуся тобі, я не п'яний. І справді не мав лихих намірів, але дещо сталося вночі. Таке погане, що я стурбувався. Подумав, чи з тобою я не скоїлася нічого поганого» то вирішив, що найкраще мені піти і переконатися, що все гаразд, але ж я знав, що пейшенс мене лякатиме, а я зовсім не хотів будити всього замку, то подумав, що краще тихенько і... Плетеш, як у гарячці!» криженим тоном озвалася вона до мене. Це була правда. «Вибач!» – знову сказав я і сів на краю ліжка. «Ти тут не розсідайся!» – застерегла вона. «Марши звідси, негайно! Сам або з вартою, як влієш!» «Піду!» – пообіцяв я. Я хотів тільки впевнитися, чи все в порядку. У мене все добре, роздратована запевнила вона. Чого б мало бути недобре? Цієї ночі я почуваюся точнісінько так, як минулої, і як останні тридцять ночей. Ні в одну з них ти не надумав прийти і перевірити моє здоров'я. То чого цієї ночі? Я глибоко зітхнув. Бо в деякі ночі загроза очевидніша, ніж в інші. Трапляються погані речі, а вони змушують мене думати, що трапляються ще гірші. У деякі ночі небезпечно для життя бути коханою бастарда. Лінії її уст були такими ж рівними, як і її голос, коли вона спитала. «Що це має означати?» Я знову глибоко зітхнув, вирішивши бути з нею настільки щирим, наскільки міг. «Я не можу сказати тобі, що трапилося. Але через те повірив, що тобі може загрожувати небезпека. Ти мусиш повірити. Я не про це. Що означає кохана бастарда? Як ти смієш мене так називати?» Її очі заблищали від гніву. «Клянуся, що серце у мене в грудях зупинилося». Мене пронизав смертний холод. «Це правда. Я не маю права», – сказав я, затинаючись. «Але немає жодного способу на те, щоб я перестав про тебе піклуватися. І незалежно від того, чи маю я право називати тебе своєю коханою, це не стримало б тих, хто міг би завдати мені рани, б'ючи по тобі. Як я можу сказати, що так дуже тебе люблю, і щоб ці слова були правдивими? Я хотів би не кохати тебе» а принаймні стримуватися і не показувати свою любов, бо моя любов загрожує тобі небезпекою. Я незрабно повернувся, щоб вийти. І як я можу зважитися сказати, що шукаю сенсу твого останнього вислову, і це має бути правдою?» Голос задумалася Моля. Щось у її голосі змусило мене обернутися. Якусь мить мене зводили одне з одного очей. Потім вона вибухнула сміхом. Я стояв ображений і понурий, а вона підійшла до мене, сміючись і далі. Затим обняла мене. «Новачку, ти вибираєш найбільшу кружну дорогу, аби врешті сказати, що мене кохаєш. вломитися в мою кімнату і стояти тут, зав'язуючи язик вузлом довкола слова «любов». Хіба ж ти не міг сказати це просто і вже давно?» Я стояв, наче бевсь у кільці її рук, глянув на неї зверху вниз. «Так», – тупо усвідомив я, – «тепер я значно вищий за неї». «Ну», – підказала вона, і я на якусь хвилю задивувався. «Я кохаю тебе, Молі. Так просто було це сказати. І яке ж це полегшення. Повільно, обережно обійняв її. Вона усміхнулася до мене. І я тебе кохаю. І нарешті я її поцілував. У мить поцілунку десь поблизу Оленячого замку вовк здійняв голос, радісно завиваючи, і це завивання змусило кожного ончака брехонути, а кожного пса загавкати. Собачий хор дзвінко вдарився у бламкенічне небо. Розділ дев'ятий. Охоронці та зв'язки. Часто я роздумую і схвалюю заповідну мрію Федверна, щоб папір був так само повсякденним, як хліб, а кожна дитина вчилася грамоти до закінчення 13-го року життя. Але навіть якби це збулося, не думаю, що втілилися б у життя всі його надії. Він оплакував ту мудрість, що лягає в могилу разом зі смертю кожної людини, навіть найпосвалитішою з людей. «Настане час, – казав він, – коли вміння коваля прибувати під кову, або ж вміння корабельного Теслі орудувати рубанком буде записано літерами, і кожен, хто вміє читати, зможе навчитися робити так само. Я не вірю, що це можливо або ж колись буде можливо. Певних речей можна навчитися зі слів, написаних на сторінці, але деякі вміння спершу здобувають людське серце та долоні, а лише потім голова». Я повірив у це, побачивши, як Мастфіш встановив дерев'яний блок у формі риби, на честь якої його було названо, на перший корабель «Веріті». Його очі побачили цю форму ще до її існування, і він приклав свої руки до формування того, що вже знало його серце. То не та річ, якою можна навчитися з записаних на сторінці слів. Можливо, цього вміння взагалі не можна навчитися, а вона приходить як «скіл» чи «від» разом із кров'ю предків. Я повернувся до своєї кімнати і сів, дивлячись, як тліють вуглинки в моєму каміні та чекаючи пробудження решти твердині. Я мав би бути знесиленим, тим часом мене аж переповнювала енергія. Я фантазував, що, сидячи нерухомо, далі відчуватиму теплообіймі в молі. Я достеменно знав, де щока торкнулася моєї, від моєї сорочки ледь-ледь віяло її запахом, що перейшов туди з наших коротких обіймів, а я мучився думкою, чи не здіймати сьогодні цю сорочку, щоб носити із собою той запах, чи може дбайливо сховати в моїй одежній скрині, щоб його зберегти. Я не вважав дурницею те, що так цим переймався. Озираючись назад, я усміхаюся, але моєї мудрості, а не глупості. Ранок приніс до Оленічого замку штормовий вітер та заметіль. Але через це всередині було тільки затишніше. Можливо, погода дасть нам змогу відновити сили після вчорашнього. Я не хотів думати ні про ті бідні пошарпані тіла, ні про обмивання застиглих холодних облич, ні про ревіння полум'я та жар, що поглинуло тіло Керрі. Ми всі могли провести тихий день у твердині. Можливо, вечір застане нас всіх зібраними довкола каменів та за оповідями, музикою та розмовами. У мене була така надія. Я покинув свою кімнату, щоб піти до Пейшенс і Лейсі. Я мучився, добре знаючи точний час, коли Моля спуститься сходами, щоб забрати тацю зі сніданком Пейшенс, а також, коли вона підійматиметься сходами, несучи її. Я міг бути на сходах, коли вона ними йтиме. Була б то дрібничка, збіг обставин, але я не сумнівався, що знайдуться ті, кому доручено за мною поглядати, а вони зауважили б на тот часті збіги обставин. Ні. Я мусив прислухатися пересторог, які зробили мене король і Чейд. Я показав би цим Молі, що маю чоловічий самоконтроль і терплячість. Якщо я мушу чекати, перш ніж зможу явно впадати за нею, то так і чинитиму. Отож, я сидів у своїй кімнаті та страждав, аж доки не був цілковито певним, що вона вже вийшла з покою в Пейшенс. Тоді зійшов униз, щоб постукатись у двері. Чекаючи, коли Лейсі їх відчинить, я думав, що подвоєння моїх зусиль охорони Пейшенс та Лейсі легше на словах, ніж на ділі. Але я мав кілька ідей. Розпочав я вже минулої ночі, взявши з молі обіцянку, що вона не приноситиме жодної їжі, крім приготованої власноручно або ж свіжонабраної з загальних казанів. Вона пирхнула на цю вимогу, що пролунала після найпалкішого прощання. — Кажеш, це точнісінько, як сама Лейсі. Дорікнула вона і безшумно зачинила двері у мене перед носом. За мить відчинила, заставши мене на тому, що я стояв, втупившись у них. "Іди у ліжко!» – вилаяла вона мене, і червоніючи додала. «І, «І нехай тобі присниться сон про мене. Сподіваюся, що останнім часом я мучила тебе у вісні так само, як ти мучив мене». Через ці слова я полетів до себе, як на крилах, і червонів щоразу, коли думав про них. Тепер, увійшовши в кімнату Пейшенс, я намагався виконати всі такі думки з голови. Я прийшов сюди у справах, попри те, що Пейшенс і Лейсі мусять думати, наче ці звичайні товариські відвідини. Я зосередив думки на своєму завданні. Глянув на засув, що зачиняв двері зсередини. Він цілком відповідав моїм смакам. Ніхто не міг відкрити його ззовні за поясним ножем. Якщо ж йдеться про вікно то навіть якщо би хтось видряпався до нього по зовнішній стіні, мусив би також пробитися крізь товсті дерев'яні віконниці, забрані гратами, та ще й додатково здолати ряд вазонів, вишикуваних рядами перед зачиненим вікном. Цієї дороги не вибрав би з власної волі жоден професіонал. Лейсі знову засіла за своїм мереживом, тим часом як Пейшенс віталася зі мною. Леді Пейшенс, начебто нічим не зайнята, сиділа біля каміна, на кам'яних приступках перед вогнем, як дівчинка. Легенько розворушила жар. «Ти знаєш, – зненацька запитала вона, – що Оленічий замок має достовірну засвідчену традицію сільних королев? Не тільки тих, що народилися як провісники. Багато принців-провісників одружувалося з жінками, імена яких затьмарювали їхні в розповідях про королівські діяння. «Ви думаєте, що Кетрікін стане такою королевою?» Чем не спитав я, не маючи гадки, куди може завести ця розмова. «Не знаю, – тихо сказала вона. Знову мляво розворушила вуголки. Знаю тільки, що я б такою не була. Вона тяжко зітхнула, а тоді підняла очі, щоб промовити майже вибачаючись. У мене один із тих ранків, Фіце, коли мої думки переповнює те, що могло бути і що мусило статися. Мені довелося не дозволити йому зректися. Закладуся, що якби не це, то він досі жив би. Здавалося, я мало чим можу відповісти на цю сентенцію. Вона знову зітхнула і потяглася до каміна кочергою. Сьогодні я жінка Тугифіце. Коли вчора всі були вражені вчинками Кетрікін, у моїй душі прокинулося глибоке невдоволення собою. Я на її місці сховалася б у своїй кімнаті, як роблю це зараз. Але твоя бабуся такого б не зробила. Оце була королева. У них із Кетрікін є спільні риси. Констанс була жінкою, що спонукала інших дій, особливо інших жінок. Коли вона була королевою, наша гвардія наполовину складалася з жінок. Ти це знав? Розпитай колись про неї год. Я думаю, що вона прибула сюди з Констанц, коли та стала Шрюдовою королевою. Пейджин замовкла. Кілька хвилин сиділа так тихо, я аж вирішив, що вона закінчила розмову. Тоді лагідно додала. Вона мене любила, королева Констанц. Я всміхнувся майже соромливо. Вона знала, що я неприхильна до натовпів, тому часом кликала мене і нікого більше, щоб прийти і допомогти їй у саду. Ми навіть не розмовляли особливо, лише тихо працювали в товаристві Землі та Сонця. Деякі мої найприємніші спогади з Оленічого замку походять із тих часів. Вона зненацька глянула на мене. Я була тоді малою дівчинкою, а твій батько був всього на всього хлопцем, і ми по справжньому й не бачилися. Мої батьки привозили мене до Оленічого замку, коли самі приїжджали до двору, хоча й знали, що я не маю схильностей до двірського життя якою ж жінкою була королева Констанс, щоб помітити домашню тиху дівчинку і приділяти їй стільки свого часу? Але така ж вона була. Оленічий замок був тоді зовсім іншим місцем, а двір куди веселішим. Часи були безпечніші, а все довкола стійкіше. Але потім Констанс померла в пологовій гарячці, і її новонароджена донька теж. А через кілька років додружився дружився з новою і... Вона замовкла і знову зітхнула. Потім її губи стиснулися. Вона торкнулася долоною каменів біля себе. «Підійди і сядь тут. Є речі, про які ми мусимо порозмовляти». Я послухався і сів біля неї на кам'яні приступки. Я ніколи досі не бачив Пейшенс такою серйозною і такою засередженою. Це все, на мою думку, до чогось вело. Поведінка Пейшенс настільки відрізнялася від її звичайного лепетання, що це мене майже налякало. Коли я сів, вона жестом наказала мені підсунутися ближче. Я рванувся вперед, майже опинившись у неї на колінах. Вона теж похилилася вперед і прошепотіла. «Про деякі речі краще не розмовляти. Але настає час, коли доводиться про них говорити. Фіц, чіверлі, мій любий, не думай, що я помислава. Але мушу тебе попередити, що твій дядько Регал не так добре настроєний до тебе, як ти міг би сподіватися». Я не міг нічим цьому зарадити. Я засміявся. Пейшенс одразу ж обурилася. «Ти мусиш уважно мене вислухати». Таким самим тоном шепнула вона. О, я знаю, що він веселий, чарівний, дотепний. Знаю, як гарно він уміє лестити. І я гаразд зауважила, як усі молоді жінки при дворі махають перед ним віялами, а всі молоді чоловіки наслідують його вбрання і манери. Але під цим розкішним пір'ям ховаються чистолюбні амбіції. І боюся що не тільки це, а й підозріливість і заздрість. Я ніколи тобі цього не розповідала. Але він був затятим противником мого наміру дати тобі освіту а також того, щоб ти навчився скілу. Часом мені здається, що коли це тобі не вдалося, то воно і на краще, бо коли б ти досяг успіху, то його заздрість не знала б меж. Вона замовкла, а впевнившись, що я слухаю її з серйозним обличчям, продовжила. Настали неспокійні часи, Фіце. Не лише через червоні кораблі, які шарпують наші береги. Це час, кожен чиїм батьком є принц, мусить бути обачним. Є такі, що чарівно всміхаються до тебе, але можуть бути твоїми ворогами. Доки твій батько жив, ми вважали, що його впливу достатньо, аби тебе захистити. Але після того, як його було, як він помер, я зрозуміла, що коли ти виростеш, то наражатимешся на тим більший ризик, чим більшої мужності сягнеш. Отож, коли я зуміла, то змусила себе повернутися до двору, щоб перевірити, чи справді є потреба в моїй присутності. Виявилося, що так, і виявилося, що ти гідний моєї допомоги. Я поклялася зробити все, що можу, аби тебе навчати і захищати. Вона дозволила собі хвилевий, здоволений усміх. Я сказала б, що досі це мені вдавалося цілком добре, але... Вона схилилася ще ближче. Надходить час, коли навіть я не зможу тебе обороняти мусиш почати дбати про себе сам. Пригадай свої уроки в год і часто повторюй їх із нею. Зважай на те, що ти їси і чи п'єш, а ще остерігайся сам один відвідувати відособлення місця. Мені неприємно набивати тобі голову страхами, фіце-чіверлі, але ти вже майже мужчина, тож мусиш почати думати про такі речі. Це вже було так смішно, що вже переходило у фарс. Я міг таки відчувати, коли ця відлюдниця, ця самотня жінка так щиро повчала мене, розповідаючи про реалії світу, в якому я боровся за виживання з шести років. Натомість кутики моїх очей защеміли від сліз. Я завжди дивувався, навіщо Пейшенс повернулася до Оленячого замку, щоб жити самотнім життям посеред товариства, якого вона не любила. Тепер я знав. Вона прийшла сюди через мене. Заради мене. Щоб мене захищати. Мене беріг Баріч. А ще Чейд і навіть Веріті на свій лад. І, звичайно, Шрют дуже рано визнав мене своїм. Але всі вони, кожен по-своєму, мали інтерес у тому, щоб я вижив. Навіть для Баріча стало б великим ударом по самолюбству, якби хтось зумів мене вбити, коли я був під його опікою. Тільки ця жінка, яка за всіма законами мала відчувати до мене відразу, берегла мене лише заради мене самого. Часом поводилася по дурному, інколи втручалася на у свої справи, а інколи дратувала, як ніхто. Але коли наші очі зустрілися, то я знав, що вона проламала останню стіну, яка нас розділяла. Я дуже сумнівався, що її присутність хоч якось стримувала зловорожу волю. Радше навпаки, її інтерес до мене постійно нагадував реголовіх, хто був моїм батьком. Але мене зворушили не стільки вчинки, скільки наміри Пейшенс. Відмовилася від спокійного життя, від своїх садків, квітників і лісів, щоб приїхати до сирого кам'яного замку на морських скелях, до двору повного людей, до яких вона не мала прихильності, щоб пильнувати бастарда свого мужа. «Дякую», – тихо сказав я. І це було сказано від усього мого серця. «Що ж», – вона швидко відвернулася від мого погляду. «Я завжди рада тебе бачити, ти знаєш». «Я знаю». Але правда така, що я прийшов цього ранку, думаючи, що хтось має перестерегти вас із Лейсі, аби ви були обережними. Часи неспокійні, і вас можуть вважати перешкодою. Тепер уже Пейшенс уголос засміялася. Я? Я? Смішна, довакувата, дурна, стара Пейшенс. Пейшенс, яка й десяти хвилин не може втримати в голові жодної думки. Пейшенс, яка цілковито з'їхала з глузду після чоловікової смерті. Хлопчику мій, я знаю, що вони про мене кажуть. Ніхто не вбачає мені жодної загрози для будь-кого. Бо й чого? Я ж тільки ще один блазень при дворі, річ якою можна розважитися. Запевняю тебе, я в цілковитій безпеці. А хоч би і ні, то маю певні життєві навики на свій захист. І Лейсі. Лейсі? Я не міг стримати ні недовіри в своєму голосі, ні посмішки на обличчі. Відвернувся, щоб обмінятися з Лейсі під Натомість вона глянула на мене, наче ображена моєю посмішкою. Перш ніж я встиг устати зі свого місця під каміном, Лесі зірвалася з крісла гойдалки. Довго спиця, позбавлене вічною своєї пряжі, легенько вколола мене в шийну артерію, тим часом як друга знайшла потрібне місце між моїми ребрами. Я ледь не обзюрився. Глянув на жінку, яка раптом виявилася з незнайомкою, і не зважився нічого їй сказати. «Перестань дражнити дитину», – лагідно зганила її п так, Фіце, Лейсі, найкраща учениця, яку будь-коли мала год, хоча вона й прийшла до неї дорослою жінкою. Доки Пейшенс говорила, Лейсі відвела свою зброю від мого тіла. Знову всілася у крісло і спритно натягла своє мереживо на спиці. Клянуся, що не загубила жодної петлі. Закінчивши, глянула на мене, підморгнула і повернулася до своєї роботи. Я згадав, що слід би знову дихати. За якийсь час дуже присоромлений убивця залишив їхні апартаменти. Ідучи коридором, я згадував, як Чейд перестерігав мене від недооцінки Лейсі. Я тоді ще іронічно подумав, чи то в нього гумор такий, чи це педагогічний замір, щоб навчити мене більшої поваги до начебто звичайних людей. Тим часом думки про Молі знову проштовхнулися мені в голову. Я рішуче відмовився піддатися їм, але не міг опертися бажання опустити обличчя та піймати легенький запах на плечі моєї сорочки. Зігнав з обличчя дурнувату посмішку і рушив шукати Катрікін. Я мав обов'язки. Я голодний. Ця думка ввірвалася без попередження. Мене залив сором. Учора я нічого не приніс Вовчукові. Через день події геть забув про нього. Де не піс – це дрібниця. Крім того, я знайшов мишаче гніздо під кутком хати. Ти думаєш, я взагалі не можу про себе подбати? Але здалося б щось поживніше. Скоро, пообіцяв я йому. Спершу мушу щось зробити. У вітальні Кетрікін я застав лише кількох юних пажів, що вдавали наче зайняти прибиранням, але коли я увійшов, то пересміювалися. Ніхто з них нічого не знав. І далі я спробував заглянути до ткальної майстерні Гесті, бо це було тепле і гостинне помешкання, де збиралося багато жінок із замку. Кетрікін там не було, але була леді Модесті. Розповідала мені, що її панна казала, наче повинна сьогодні вранці порозмовляти з принцем Веріті. Можливо, вона з ним. Але Веріті не було ні в його покоях, ні в кімнаті карт. Зате був там Чарім, саме сортував листи пергаменту, розділяючи їх за якістю. Він сказав мені, що Веріті з'явився дуже рано і одразу рушив до своєї корабельні. Так, Кетрікін була тут сьогодні вранці, але це було вже після відходу Веріті, а коли Чарім сказав їй, що принц уже пішов, вона теж пішла. Куди? Він не знав, напевне. До того часу я страшенно зголоднів, тож виправдав свій визит на кухню тим, що тут завжди обмінювалися свіжими плітками. Можливо, хтось там міг знати, куди пішла наша королева в очікуванні. «Я ще не хвилююся», – казав я собі. «Ще ні Холодного та вітряного дня не було кращого місця в Оленячому замку, ніж кухня. Страви булькали, їхня пара змішувалася з живлющим ароматом свіжого хліба та печеного м'яса. Тут тинялися перемерзлі стаєні хлопці, балакаючи з кухонними челядниками, цуплячи свіжоспечені булочки та шкоринки сиру, смакуючи душинину та зникаючи, наче туман, тільки-но у дверях з'являвся баріч. Я відрізав собі скипку холодного пудингу з ранкових страв, присмачив його медом і обрізками бекону, з яких кухарка смажила шкварки. Засівши за їжу, прислухався до розмов. Як не дивно, мало хто говорив про вчорашні події. Я вирішив, що мене якийсь час перш ніж твердиня повністю до щирця вборається з тим, що трапилося. Але було таке щось. Почуття майже полегше. Я вже бачив таке в чоловіка, якому відтяли скалічену ногу, або в сім'ї, коли нарешті знайшли тіло дитини, що втонуло. Кінець кінцем постати перед найгіршим, глянути йому просто в лице і сказати «Я тебе знаю, ти поранив мене майже смертельно, але я далі живу і житиму». Таке відчув я у настрої мешканців твердиня. Усі нарешті визнали тяжкість ран, завданих нам червоними кораблями. Тепер настала черга почуття, що можемо почати зцілюватися і відбиватися. Я не хотів відкрито питати, де може бути королева. На щастя, один зі стаєних хлопців заговорив про легконогу. Частина крові, яку я бачив учора на крупі кобили, була її власною, а хлопці розмовляли про те, як вона куснула Баріча, коли він намагався обробити її рану, і як двоми з них довелося тримати її голову. Я докинув свій гріш до їхньої розмови. «Може, для королеви годився б спокійніший кінь?» – припустив я. О, ні, наша королева любить гордість і дух легконогої. Сама так мені казала, коли вранці прийшла до стайні. Вона сама навідалася, щоб глянути на кобилу та спитати, коли знову зможе їздити на ній. Просто спитала в мене, саме так, а я сказав, що кожен кінь не хотів би їздити в таку погоду, вже не кажучи про рану на крупі. І королева Кетрікін кивнула, а ми ще постояли, порозмовляли, і вона спитала мене, як я втратив зуба. І ти сказав, що кінь головою, коли ти його виїжджував? Бо не хотів, щоб Баріч знав, як ми змагалися на горищі на сіні, і ти звалився у стіло сірого жеребця? Стулий, пельку, Це ти мене штовхнув, і це була твоя провина, так само, як моя. Обидва зірвалися з місця і почали штовхатись та шмотатись, аж доки кухарка не накричала на них і не вигнала з кухні. Але я вже мав потрібну мені інформацію. Пішов до стаєнь. День на дворі виявився холоднішим та неприємнішим, ніж я сподівався. Навіть у стаяннях вітер знаходив найменшу шпарину і, забиваючи, вривався крізь двері щоразу, тільки но хтось їх відчиняв. Кінське дихання оберталося на пару, а стая на челядь тислася одне до одного, щоб у купі згрітися. Я знайшов Генза і запитав, де баріч. — Рубає дрова, — тихо сказав він, — для похоронного вогнища. П'є з самого ранку. Ця звістка майже вибила мені з голови мої пошуки. Я ніколи не чув про таке. Баріч пив, але ввечері наприкінці дня. Генц прочитав мої думки. «Лисиця! Його стара сука. Померла вночі. А все-таки ніколи я не чув про похоронне вогнище для пса. Тепер він біля загороди для вправ». Я повернув у бік загороди. «Фіце!» – нагально перестеріг мені Генц, «Усе добре, Гензе. Я знаю, що вона для нього означала. Першої ночі, коли я перейшов під його опіку, він запхав мене до стіла поруч із нею і наказав їй стерегти мене. А ще біля неї було цициня, нюхач. Генс похитав головою. Він сказав, що не хоче нікого бачити, щоб ніхто ні про що його сьогодні не питав, щоб ніхто з ним не розмовляв. Він ніколи не давав мені таких розпоряджень. Усе гаразд, зітхнув я. Генс був невдоволеним. Вона була такою старою, що він мусив цього сподіватися. Уже не могла з ним полювати. Йому давно слід було її замінити. Я глянув на Генза. Попри всю свою дбайливість про тварин, про прилагідність і добрі інстинкти, він справді цього не знав. Колись я був вражений, довідавши, що мій від – це окреме чуття. Тепер зіткнутися з цілковитим браком його в Генза було однаково, що виявити його повну сліпоту. Я просто похитав головою і повернувся до свого первісного завдання. «Гензе, ти бачив сьогодні королеву?» «Так, але це було якийсь час тому». Його очі неспокійно вивчали моє обличчя. Вона прийшла до мене і спитала, чи принц Веріті забрав вірного із стайні і поїхав вниз до міста. Я відповів, що ні. Тож принц прийшов, щоб на нього глянути, але залишив його сьогодні у стайні. Сказав їй, що на вулицях сьогодні бруківка обмерзла льодом. Веріті не ризикував би своїм улюбленцем на такій поверхні. Останнім часом він переважно ходить до баки-папішки, хоча щодня заглядає до стаїнь. Казав мені, що це для нього привід побути на свіжому повітрі і на волі. Серце мені впало. Так певно, наче побачивши це у видінні, я знав, що Кетрікін пішла за веріті до баки-папішки. Без жодного супроводу. За такої негоди. Тим часом як Ген лаяв себе за те, що не здогадався про наміри королеви і взяв зі стіла мулоко по боку. Це ім'я добре йому пасувало, зате він твердо тримався на ногах. Я не смів гаяти час і повертатися до своєї кімнати по тепле вбрання, тож позичив плащав Генза і потягнув неохочу тварину зі стайні на вітер і снігопад. «Ти вже йдеш?» «Ще ні, але скоро прийду. Зараз мушу щось побачити». «Я з тобою, можна?» «Ні, це небезпечно. Тепер сиди тихо і тримайся подалі від моїх думок. Я зупинився біля воріт, щоб відверто порозмовляти з вартовцями. Так, сьогодні зранку тут виходила жінка, навіть і кілька жінок, бо є такі, від яких обов'язки вимагають виходити, незважаючи на негоду. Королева, вартовці, перезирнулися, ніхто не відповів. Я підказав, що вона могла бути добре закутаною із закритим обличчям, насунути на очі каптур, обшитий білим хутром. Молодий вартовець кивнув головою. Вишивка на плащі з біло-пурпуровою облямівкою, вони обмінялися ніяковими поглядами. Була така жінка. Вони не знали, хто це, але тепер, коли я підказав їм про кольори, вони повинні були... Крижаним голосом явила я вилаяв їх, не звавши тупими недотепами. Нерозпізнаний люд безкарно проходить крізь наші ворота. Вони побачили біле хутро і пурпурову вишивку і не здогадалися, що це могла бути королева. І їм забракло пари ніг, щоб її провести. Ніхто не захотів бути її охоронцем. Навіть після вчорашнього. Гарним же місцем тепер став Оленячий замок, якщо наша королева не мала при собі навіть пішого солдата, спускаючись до баки по таку хуртовину. Я штурхнув копобока і покинув їх звинювачувати одне одного. Ішлося припогано. Вітер віяв то туди, то сюди, змінюючи напрямок щоразу, коли я знаходив спосіб затулитися від нього плащем. Сніг падав не лише згори. Вітер підхоплював із землі замерзлі кришталики та за кожної нагоди закручував їх під моїм плащем. Копобок не почувався щасливим, але якось плуганився крізь густий снігопад. Під снігом нерівна дорога до міста обмерзла зрадливим льодом. Занихаєвши опір, мул підкорився моїй упертості та невтішно трюхав далі. Я кліпнув, струшуючи звій сніжинки, і спробував змусити його йти швидше. Образ скоцюрбленої на снігу і засипаної сніговими пластівцями королеви не виходив мені з голови. «Ні синітниця!» – твердо сказав я собі. «Ні синітниця!» Я наздогнав її в передмісті Бакіпа. Пізнав би її ззаду, навіть якби вона не мала на собі пурпурового та білого. І шла крізь куртовину зі шлейхатною байдужістю. Її тіло горянки було невразливе на мороз, як моє на солоний бриз та вологу. «Королева Кетрікін! Леді! Прошу, почекайте мене!» Вона обернулася, але побачивши мене, всміхнулася і почекала. Порівнявшись із нею, я зсунувся з копобока. Я не усвідомлював, наскільки був стурбований, аж доки при вигляді її неушкодженої мені не відлягло від серця. «Що ви тут робите самі, у таку гуртовину?» – вимогливо спитав я і з запізненням додав. «Міледі!» Вона оглянулася довкола, наче це вперше зауважила снігопад та поривчастий вітер, а тоді з невеселою усмішкою обернулася. Не подбалася, щоб вона замерзла чи взагалі відчула якусь невигоду, Навпаки, її щоки пореживіли від холоду, але біле утро довкола обличчя підкреслювало жовтизною її волосся та синіви очей. Тут у цій білості вона не була ні блідою, ні безбарвною, а смагало рум'яною, її блакитні очі виблискували, Мала вигляд куди більш повний життя, ніж я бачив її останніми днями. Учора вона була смертю, коли їхала верхи, і тугою, коли обмивала тіла своїх убитих. Але сьогодні серед снігів була веселою дівчиною, що втекла візь з твердині і вибралася на зимову прогулянку. «Іду шукати свого чоловіка!» «Самі! А він про це знає? І про те, що ви йдете пішки?» Схоже було, що це питання застало її зненацька. Тоді вона задерла підборіддя і шарпнула головою, точнісінько так, як мій мов. «Невже він не мій чоловік? Чи мені слід домовлятися з ним про прийом? Чому я не можу йти пішки й сама?» Чи ж я така дурненька, що можу заблокати дорогою до Бакіпа? Вона знову рушила, а я був змушений триматися в рівень з нею. За собою я тягнув муло. Копобока це геть не тішило. Королева Кетрікін, почав я, але вона перебила мене. Мені вже це обридло. Вона різко зупинилась і повернулася обличчям до мене. Учора я вперше за багато днів почувала, що живу і маю власну волю. Не збираюся дозволити відбирати це в мене. Якщо маю охоту відвідати мого чоловіка на його роботі, то так і зроблю. Я знаю, що жодній з моїх леді не сподобалася б прогулянка в таку погоду, пішки чи ще якось. Тож іду сама. Мого коня вчора поранена, а ця дорога і так не годиться для тварини. Тому я й не їду верхи. Це все розумно і доречно. Чого ти пішов слідом за мною і чого мене розпитуєш? Раз вона вибрала за зброю прямоту, то я теж до неї вдався. Але перш ніж почати говорити, глибоко вдихнув і надав голосу чемного звучання. «Мілоді королево, я пішов за вами, аби впевнитися, що вам не завдано жодної шкоди. Тут, де нас може почути лише мул, я говоритиму відверто. Невже ви забули, хто намагався скинути веріті з престолу у вашому власному гірському королівстві? Невже він завагається плести свою змову тут? Думаю, що ні. Ви вірите, що коли позавчора ввечері загубилися та заблукали в лісі, що це був усього-навсього випадок? А я ні. Думаєте, наш вчорашній вчинок був йому милим? Геть навпаки. Те, що ви робите для порятунку своїх людей, він вважає вашими хитрощами для захоплення влади. Тому дметься, бурчить, вирішує, що ви станете більшою загрозою, ніж досі. Мусите це все знати» то чого ж робити з себе легку ціль для стріли чи ножа тут, де вони легко можуть знайти вас без жодних свідків? Не така вже й легка з мене ціль, – заперечила вона. Щоб добре спрямувати стрілу при такому змінному вітрі, потрібен насправді чудовий лучник. Якщо ж йдеться про ніж, то я і сама його маю. Щоб мене вдарити слід прийти туди, де я можу оборонятися. Вона обернулася і знову рушила вперед. Я вперто йшов слідом. І до чого ж це все призведе? До вбивства людини? У замку почнеться Веремія, а Вереті покарає свою охорону за те, що ви так ризикували. А якщо вбивця буде вправнішим із ножем, ніж ви? Якими могли бути наслідки для шести герцогств, якби я зараз витягнув ваше тіло з-під замету?» Я ковтнув слину і додав, «Моя королево!» Вона сповільнила крок, але й далі високо тримала підборіддя, тихо кажучи. «А якими будуть наслідки для мене, якщо день за днем сидітиму в замку, стаючи м'якою та сліпою, мовлічинка, гусені «Фіцечіверлі, я не фігурка з гри, що стоїть на своєму полі, доки якийсь гравець не зрушить її з місця. Я...» «За нами стежить вовк!» «Де?» – Кетрікін вказала, але він зник, наче сніжний вихор, залишаючи в моїй свідомості лише домонічний сміх. Хвилиною пізніше порив вітру приніс його запах до копобока. Мул форкнув і натяг повіддя. «Я й не знала, що вовки так близько від нас!» – здивувалася Кетрікін. «Це лише міський собака, міледі! Схоже, якась запаршивіла бездомна тварина вийшла понюшити і пошукати поживи на міському смітнику. Нічого боятися. Думаєш, нічого? Я такий голодний, що з'їв би цього мула. Повертайся і почекай, я скоро прийду. Смітник далеко звідси. Крім того, там повно чая, і тхне їхнім послідом. Та іншими речами. А мул був би свіжий і смачний. Кажу тобі, повертайся. Пізніше я принесу тобі м'яса. Фіце, чіверлі. Це від Китрікін обережно я різко перевів погляд на неї. «Даруйте, миледі, я замислився». «То цей гнівний вираз на твоєму обличчі не для мене?» «Ні, дехто інший порушив мою заборону. Для вас я маю не гнів, а турботу. Не хотіли б ви сісти на купу бока і дозволити мені відвести вас назад до твердині? Я хотіла б побачити Веріті». «Моя королева, він не буде задоволений, коли ви прийдете до нього так». Вона зітхнула, наче й трохи скулилася під своїм плащем відвернувшись від мене тихенько спитала. «Фіце, хіба ж тобі ніколи не хотілося бути поруч із кимось, незалежно від того, запросив він тебе чи ні? Не можеш зрозуміти моєї самотності?» «Можу. Я знаю, що мушу бути його королевою в очікуванні, жертовною Оленічого замку, і знаю, що мушу це робити добре, але є і інша моя частина. Я жінка в його мужності і дружина в його подружжі. У цьому я теж присягалася і роблю це радше з охоти, ніж з послуху». Але він рідко до мене приходить. А коли й приходить, то небагато каже і ненадовго застається. Вона повернулася до мене. Зненацька на її віях з'явилися сльози. Змахнула їх, і в голосі з'явилася нотка гніву. Ти казав мені колись про мій обов'язок, про те, що для Олені замку може зробити лише королева. Що ж я надзначну дитини, ніч за ніч у самотньо лежачи у своїй постелі? Моя королева, міледі, прошу! Благав я її. Моє обличчя заляла краска. Вона була безжальною. Учорашньої ночі я не чекала. Підійшла до його дверей. Але вартовець запевняв, що його немає, що він пішов до своєї вежі. Глянула повз мене. Віддає перевагу будь-якій роботі лише на тій, яку мусить зробити в моєму ліжку. Навіть ця гірка іронія не могла приховати болю, що ховалася за її словами. Я вплутався в речі, яких не хотів знати. Едрікін мерзне в самотній постелі. Скіл, що ночі притягає принца Веріті, я не знав, що з цього гірше. Третячим голосом я сказав їй, «Не кажіть так, моя королева, не слід цього говорити». «Тож дозволь мені піти і порозмовляти з ним. Я знаю, що він мусить це почути, і я збираюся йому це сказати. Якщо не приведе його до мене серце, то нехай він зробить це з обов'язку». «Це розумно, вона мусить зайти в тяж, щоб зграя росла». «Геть звідси, додому! Додому!» Глузливий дзявки у моїй свідомості. «Дім це зграя, а не холодна пустка. Послухай самицю, вона каже правду. Ми всі мусимо йти разом, бути з тим, хто веде. Ти дурень, якщо боїшся за цю вовчицю. Вона добре полює, має гострий зуб і вбиває чисто. Учора я стежив за нею, вона гідна того, що веде. Ми не зграя, замовкни!» мовчу. Краєм ока я помітив зблизьк руху. Швидко відвернувся, але там нікого не було. Я знову обернувся, Кетрікін тихо стояла переді мною. Я відчув, що та іскра гніву, яка їй надихнула, тепер пригашена болем. Її рішучість згасла. Я тихо промовив крізь вітер. «Прошу, леді, дозвольте мені відвести вас назад до Оленячого замку». Вона не відповіла. Натягла каптор і опустила його так, що майже закрила обличчя. Тоді підійшла до мула, сіла вверх і дозволила мені повезти тварину до Оленячого замку. Через її пригнічене мовчання дорога здавалася довшою і холоднішою. Мене не тішила та зміна, яку я в ній викликав. Щоб вигнати це почуття з думок, я почав старанно досліджувати околицю. Не пройшло багато часу, як знайшовся Вовчук. Він крався і стежив за нами, плив як дим, ховаючись за завісою дерев, за метами і снігопадом. Я ні разу не міг клятвено запевнити, що бачив його. Краєм ока помічав рух, відчував дрібку його запаху, принесену вітром, його інстинкти добре йому служили. «Думаєш, що я готовий полювати?» «Не раніше, ніж будеш готовий слухатися», – серйозно відповів я. «Як же я потім полюватиму сам, без зграї?» Він був ображений і злий. Ми наближалися до зовнішньої стіни Оленячого замку. Я задумався, як він вибрався з твердині, оминувши ворота. «Показати?» – мирна пропозиція. «Можливо, пізніше, коли я прийду з м'ясом». Я відчув його згоду. Він уже не йтиме за нами, а побіжить уперед і буде в хаті, коли я туди прийду. Вортовці при воротях нікого попросили мене назватися. Я формально назвався, а сержанту вистачило глузду не наполягати, щоб я назвав також даму позаду себе. На подвір'ї я зупинив копобока, щоб вона могла зсісти, і подав їй руку. Коли вона сходила, я майже відчув на собі чийсь погляд. Я відвернувся і побачив Моль. Вона несла два відра щойно набраної води з криниці. Зупинилась і непорушно завмерла, дивлячись на мене, напружена, як сарна перед стрибком. Очі її були глибокими, а обличчя застигло. Коли вона відвернулася, її хода обважніла. Перейшла подвір'ям, не глянувши на нас знову, і пішла в бік входу до кухні. Мене пронизало холодне перечуття. Затим Кетрікін випустила мою руку і щільніше загорнулася в плащ. Вона теж на мене не глянула, лише тихо прошепотіла. – Дякую, фіце Чіверлі. – повільно пішла до дверей я відвів копобока до стайні і попорав його. Генз підійшов і питально звів брови. Я кивнув, і він повернувся до своєї роботи. Часом думаю, що саме це мені в Гензові найбільше подобалося. Його вміння залишати своєму перебігу і ті справи, які не були його проблемами. Я затис серце в кулак, що вистачило сил на те, щоб мусив зробити опісля. Рушив до загородки для вправ. Там вився легенький димок і огидно смерділо паленим м'ясом та шерстю. Я підійшов до нього. Баріч стояв біля вогнища, дивлячись у полум'я. Вітер і сніг уперто намагалися погасити його, але Баріч теж уперся, що все згорить як слід. Коли я підійшов, він зиркнув на мене, але не став ні далі дивитися в мій бік, ні щось мені казати. Його очі були чорними дірами, повними безтямного болю. Цей біль перетворився б на гнів, якби я посмів заговорити до нього. Але я не до нього прийшов. Я вийняв за пояса ніж. І зрізав пасмо волосся завздовжки з палець, докинув його до вогнища і дивився, як горить. Лисиця. Найчудовіше зсук. Тут з моєї пам'яті виринув спогад, і я в голос його вимовив. Вона була зі мною, коли Регалу першим мене побачив. Лягла поруч зі мною і загарчала до нього. Замить баречки внув на мої слова. Він теж був при цьому. Я відвернувся і повільно пішов геть. Наступним моїм пристановищем була кухня, де знайшлося кілька м'ясних кісток від учорашньої тризни. Не свіже м'ясо, але згодиться. Вовчук мав рацію, невдовзі йому доведеться покладатися на власні сили, полюючи самому. Побачивши страждання Барріча, я зміцнився в своєму рішенні. Лисиця жила довго, як для собаки, а все ж надто мало, як для серця Барріча. Зв'язок із будь-якою твариною був обітницею майбутнього болю, а моє серце вже досить пошрамоване. Наближаючись до хатини, я все ще обдумував, як це зробити. Раптом я здійняв голову, відчувши коротке передрозпізнавання, А тоді він звалився на мене всім тягарем. Промчав швидкий, як стріла, майнув над снігом, щоб плечем ударити мене під коліна та на бігу збити з ніг. Сила його розгону повелили мене обличчям у сніг. Я підняв голову і вперся руками, а він різко розвернувся та ще раз побіг до мене. Я викинув угору руки, але він знову проїхався по мені, гострі кіхті вп'ялися мені в тіло. «Піймався! Піймався! Піймався!» Переможний ентузіазм. Я наполовину підвівся, а він знову щосили вдарив мене в груди. Я затулив обличчя і горло перед пліччям, а він стис його щелепами. Глибоко загарчав, вдаючи укус. Під його натиском я втратив рівновагу і впав на сніг. Цього разу я міцно його тримав, притиснувши до себе. І ми покотилися по землі. Він куснув мені разів із десять, трохи боляче, і весь час потіха, потіха, ха, ха ха дістав, дістав, дістав, знов дістав, а ти мертвий, ось я зламав тобі лапу, ось випустив твою кров, дістав, дістав, досить, досить. І нарешті я заревів досить, і він відступив від мене і відскочив, пролетів над снігом, смішно вивернувся, обернувся і знову рвонувся до мене. Я підняв руки, щоб затулити обличчя, але він лише вхопив торбину із кістьми і утік, закликаючи мене до перегонів. Я не міг дозволити йому так легко виграти. Кинувся слідом за ним, ухопив його, відбираючи кості, і це перетворилося на змагання з перетягування. Піддурив мене, раптом відпустивши торбину, стиснув мене за передпліччя достатньо сильно, щоб моя рука заніміла, а тоді знову вхопив торбину. Я знову кинувся на уздогін. «Піймав!» – ривок за хвіст. «Піймав!» Я вдарив коліном його в плече, збивши з рівноваги. Кості мої. На мить я вхопив їх і рвонув навтьоки. Він усіма чотирма лапами вдарив мене в спину, звалив обличчям у сніг, ухопив свій скарб і втік. Не знаю, скільки часу ми так гралися, врешті впали обоє на землю, щоб відпочити і віддихатися, і лежали поруч просто й бездумно. Полотно торби де неде де роздерлося, кістки стирчали з дірок, а вовчук ухопився за одну з них, посов туди-сюди і витяг. Узявся за нею, обгризаючи м'яса, тоді й притис кістку лапами, його щелепи розколали хрящ. Я потягся до торбу, охопився за кістку, добру м'ясисту, товсту шпикову кістку і витяг її. І зненацька знову став людиною. Наче прокинувся сну, наче луснула мильна бульбашка. Бовчукові вуха здригнулися, а він повернувся до мене, ніби я щось сказав. Але я нічого не сказав. Лише відділив себе від нього. Раптом мені стало холодно. Я відчув сніг у чоботях за поясом, за коміром. Мої руки і долоні були поорані слідами його зубів. Плач розірвано у двох місцях. Я почувався таким приголомшеним, наче щойно вийшов із наркотичного сну. «Що не так?» – справжнє занепокоєння. «Чого ти пішов?» «Я не можу цього робити. Не можу так бути з тобою. Так не можна». Здивування. «Не можна? Як не можна? Якщо ти це можеш?» «Я людина, а не вовк. Інколи». Погодився він. «Але не мусиш завжди нею бути?» «Так, мушу. Я не хочу бути так зв'язаним з тобою. Ми не можемо бути такими близькими. Я повинен звільнити тебе, щоб ти жив життям, яке тобі призначено. А я мушу жити тим життям, яке мені призначено». Глузливе пирскання, кипкування у виширі. «Саме так, брате? Ми такі, якими є. Як ти можеш твердити, наче знаєш, що за життя мені призначене? Тим паче змушувати мене до нього». Ти ж навіть не можеш погодитися з тим, до чого призначений сам. Заперечуєш навіть те, чим ти є. Усі твої викрути безглузді, так само можеш заборонити носові нюхати, а вухом слухати. Ми такі, якими є, брате. Я не опустив свого захисту, не давав йому проходу. Але він увірвався до мого мозку, наче вітер, що вривається крізь незачинене вікно і заповнює кімнату. Ніч і сніг, м'ясо на наших зубах. «Слухай, нюхай, світ цієї ночі живий, і ми теж можемо полювати до світанку. Ми живі. Ніч і ліс наші, наші очі гострі, наші щелепи дужі. Можемо загнати оленя і бінкотувати до ранку. Ходи, повертайся до того, до чого тебе народжено». Замить я отямився. Знову став самою собою. Стояв на своїх двох тремтячи від голови до п'ят. Я підняв руки, глянув на них. І зненацька, власне, моє тіло здалося мені чужим, обмеженим і так само неприродним, як одяг, що був на мені. Я можу піти. Можу піти вже цього вечора, вирушити в далеку подорож, шукаючи своє плем'я, і ніхто не зможе вистежити нас, а тим паче знайти. Він пропонував мені місячний світ чорноти, білості, їжі і відпочинку такий простий, такий усеохопний. Ми не зводили один з одного погляду, і його очі, зелені та спокусливі, манили мене. Ходи, ходи зі мною. Що таким, як ми, робити з людьми, з їхніми дріб'язковими суперечками? Їхні чвари не варті шматка м'яса. У їхніх замірах немає чистої радості. Вони не знають простого бездумного задоволення. Навіщо тобі це вибирати? Ходімо, ходімо звідси. Я закліпав. На моїй вії налипли сніжинки, а я стояв у темряві, перемерзлий і тремтячий. Недалеко від мене підвівся і обтрусився вовк. Ласковий тяг хвоста, вуха з підійшов до мене і потерся головою об мою ногу. Кілька разів тиснувся носом у мою холодну долоню. Я опустився на коліно, притулив його, відчув під рукою тепло його загривка, міць його м'язів і костей. Він добре пахнув, чистотою та дикістю. – Ми те, чим ми є. Їж на здоров'я, – сказав я. Злегка пом'яв йому вуха, а тоді підвівся. Коли він потягнув турбину з кістьми до нори, яку я вирив під хатиною, я відвернувся. Вогні Оленячого замку майже осліплювали, але я все-таки пішов до них. Не можу сказати, чому я зробив це саме тоді і навіщо, але пішов. Розділ десятий. Блазневе завдання. За мирних часів наука Скілу обмежувалася колом королівської родини – аби зробити магію мистецтвом для нечисленних обранців і зменшити ризик того, що її буде обернута проти короля. Тож, коли Гален став під майстром майстрині скілу Солісіті, його обов'язки зводилися до асистування при завершальній стадії навчання принців Чиверлі та Веріті. Нікого іншого тоді не навчали. Регал, делікатна дитина, визнаний був його матір'ю надто хворобливим, щоб витримати випробування наукою скілу. Отож, коли після передчасної смерті Солісіті Галан здобув титул майстра Скілу, обов'язків у нього було небагато. Принаймні, деякі вважали, що час Галленового учнівства в Солісіті був недостатнім для повного вишколу майстра Скілу. Ще інші запевняли, що він ніколи не володів силою Скілу, необхідною, щоб бути справжнім майстром. Хай там як, упродовж цих літ він не мав змоги проявити себе, затьмарившись цим самим аргументи критиків. Коли Гален був майстром скілу, не було жодних юних принців і принцес, яких можна навчати. І лише після наїздів червоних кораблів було вирішено розширити коло осіб, навчених скілу. Справжньої групи давно не існувало. Традиція твердила, що за наших попередніх клопотів з піратами зовнішніх островів не було рідкістю існування трьох, а то й чотирьох груп. Зазвичай до такої групи входило від шести до восьми чоловік, взаємно добраних так, щоб вони могли добре под'єднатися між собою. А ще до складу групи входив принаймні один учасник, пов'язаний міцною згодою з правлячим монархом. Цей ключовий учасник прямо передавав монархові все, що переказували йому члени групи, якщо це була група, призначена для передачі чи збору інформації. Інші групи існували, щоб нагромаджувати силу і підкріплювати монарха, поповнюючи його ресурси скілу, якщо він цього потребував. Ключові учасники таких груп часто називалися людьми короля чи королеви. Дуже рідко, а все ж ставалося, що така особа не входила до складу групи і не проходила спільного групового вишколу, а просто була настільки близькою до монарха, що він міг використати її силу, переважно через фізичний контакт. Від цього ключового учасника монарх за потреби міг черпати витривалість, щоб утримати зусилля скіл. Зазвичай групу називали іменем її ключового учасника. Одним із легендарних прикладів цього була група Crossfire. Творячи свою першу і єдину групу, Галан вирішив підкинути всі традиції. Назва групи походить від імені майстра скілу, який її сформував, і ця назва зберігалася навіть після його смерті. Замість створити гурт скілерів і дозволити групі сформуватися на його основі, Галан сам вибрав тих, що мали бути її членами. У групі бракувало внутрішніх зв'язків легендарних груп, а справжню близькість вони мали не стільки з королем, скільки з майстром скілу. Тому ключовий учасник, яким первісно був Август, звітував Галану так само повно і часто, як королю Шрюди чи королю в очікуваній Веріті. Після смерті Галена та втрати августом чуття скілу ключовим учасникам групи Галана стала Серена. Іншими втілілими членами групи були Джастін, Віл, Карод і Барл. Уночі я бігав вовком. По я вважав це напрочуд яскравим сном. Широкий простір білого снігу з чорнильними тінями дерев, розсипаними по ньому, неволовими запахи на холодному вітрі, кумедна забава з вишукуванням та викопуванням землерийок, що вибралися зі своїх зимових криївок. Я прокинувся з ясною головою в доброму настрої. Але наступної ночі я знову бачив такий яскравий сон. Прокинувшись, зрозумів, що закрившись у дверіті, а тим самим від снів промоллі, я широко відкрився на нічні думки вовка. Це було справжнє царство, куди не міг мене супроводжувати ні Веріті, ні жоден інший скілер. Це був світ, позбавлений придворних інтриг чи хитросплетінь, клопотів та заплутаних планів. Мій вовк жив у сучасності. Я виявив, що його мозок був вільним від хаотичних уривків, спогадів. З дня на день переносив лише те, що було необхідним для виживання. Не пам'ятав, скільки мишей він піймав дві ночі тому лише найважливіші справи. Наприклад, при яких мисливських стежках ловиться найбільше кроликів, або де течія струмка настільки швидка, що він ніколи не замерзає. Тоді я вперше показав йому, як полювати. Спершу це не надто добре нам вдавалося. Я все ще вставав рано вранці, щоб принести йому їжу про всяк випадок. Я запевняв себе, що це лише незначна частка мого життя, яку я зберіг для себе. І, як казав вовк, не те, що я робив, а те, ким я був. Окрім того, я обіцяв собі, що наш зв'язок не стане справжнім пов'язанням. Невдовзі, дуже швидко він зможе полювати сам, а я випущу його на волю. Інколи я казав собі, що дозволю йому ввійти в мої сни лише для того, щоб навчити його полювати, щоб він швидше здобув свободу. Мені не хотілося міркувати, що про це подумав би баріч. Повертаючись із однієї з своїх ранкових мандрівок, я побачив двох солдатів, які змагалися на кухонному подвір'ї. За зброєю мали кії та добродушно піддражнювали одне одного, хукаючи, стрімко рухаючись і обмінюючись ударами на холодному зимовому повітрі. Чоловіка я взагалі не знав, і якусь мить мені здавалося, що вони обоє мені чужі. Тоді її жінка, друга учасниця пари, мене помітила. «Гей, фіца, можна тебе на слово?» Гукнула вона, але не опустила при цьому свого кия. Я дивився на неї, намагаючись опізнати. Тим часом її противник схибив, і вона сильно влупила його києм. Доки він підстрибував, вона танцювальним кроком відступила від нього і голосно зареготала. Сміх був безпомильною ознакою. Пискливий, наче ржання чи свистіння. «Вістлі свісток?» – недовірливо спитав я. Жінка, до якої я звернувся, сяйнула своєю знаменитою щербатою усмішкою, піймала ще один промах свого партнера, дзвінко луснувши по його Києві, і знову відтанцювала назад. Так, задихаючись, відповіла вона. Партнер по справах, побачивши, що вона зайнята, чемно опустив свого кия, віслі негайно ж кинулася проти нього, але він був настільки вмілим, що виглядав майже лінивим, коли його кий метнувся їй назустріч. Вона знову засміялася і підняла руку, просячи перемір'я. Так, повторила вона цього разу, звертаючись до мене, я прийшла, сабте мене вибрали, щоб прийти і попросити в тебе заступництва. Я жестом вказав на її вбрання. «Я не розумію. Ти вийшла зі сторожі Веріті?» Вона ледь знизала плечима, але я помітив, що питання її втішило. «Але недалеко зайшла. Сторожа королеви, значок лисиці, бач?» Вона відтягла перед короткої білої куртки, притримуючи ту тканину. Я побачив добру практичну домотканну одежу, а ще вишиту білим лисицю, що гарчала на пурпуровому тлі. Цей пурпур пасував до пурпуру її тяжких вовняних штанів. Широкі холодший штанів було заправлено в халявки чобіт. Її партнер був одягнений подібно сторожа королеви. З огляду на пригоду Катрікін цей однострій був доречним. Вереті вирішив, що вона потребує власної сторожі? захоплено спитав я. Усмішка на обличчі віслі ледь потьмяніла. Не зовсім так, наче виправдовувалася вона, а тоді випросталася, ніби маючи намір рапортувати мені. Ми вирішили, що вона потребує сторожі королеви, я і інші, що їздили з нею того дня. Ми потім порозмовляли про все пізніше, про те, як вона тоді впоралася, а тоді тут повернувшись. І як вона сюди приїхала зовсім сама. Ми розмовляли про те, що хтось повинен добитися дозволу створити її варту. Але ніхто з нас не знав, як до цього братися. Ми знали, що це потрібно, але ж ніхто інший на таке не зважав». А минулого тижня я чула, як ти дав їм припарки за те, що вона вийшла пішки сама, і ніхто її не відвів. О, ти добре зробив. Я була в першій кімнаті і все чула. Я проковтнув свій протест і коротко кивнув, а віслі продовжувала. Так, ну то ми її зробили. Ті з нас, хто хотів носити біле з пурпуровим, відверто це сказали. Чесний рівний поділ. Урешті-решт, пора вже обновити кров. У більшості охоронців вверяті надміру відросли зуби, і вони розслабилися, надто довго сидячи в твердині. Тож ми переформувалися, підвищили звання тих, хто давно на це заслужив, коли б було вільне місце, і прийнявши необхідних рекордів. Усе вийшло ідеально. Новобранці дозволять нам удосконалити наше вміння, коли ми їх навчатимемо. А королева матиме власну варту, коли захоче. Або коли потребуватиме. Я розумію. Це мені не зовсім сподобалося. А яке заступництво потрібно від мене? Поясни це Веріті. Скажи королеві, що у неї є власна сторожа. Тихо і просто сказала вона. «Це відгонить невірністю», – так само просто сказав я. «Солдати з охорони Веріті знімають його кольори, замінивши їх кольорами королеви?» «Дехто може так подумати, дехто так і казатиме». Вона прямо глянула на мене, з її обличчя зникла усмішка. «Але ти знаєш, що це не так. Це необхідна річ. Твій чиверлі простежив би, щоб вона мала власну варту ще до її приїзду сюди. Але король в очікуванні Веріті...» Ні, тут немає жодної невірності йому. Ми добре йому служили, бо любили його. І далі любимо. Ми, ті, що завжди прикривали його спину, відійшли і знову зібралися, щоб навіть ще краще його стерегти. І це все. Ми вважаємо, що він має добру королеву. Не хочемо, щоб він її втратив. І це вже все. Ми не стали менше його шанувати. Ти це знаєш. Я знав. І все-таки. Я трусунув головою і спробував відсторонитися від її заяви та все обміркувати. «Чому я?» – обурилася якась моя частка. Потім збагнув, що тоді, втративши панування над собою і вилаявши вартовців, які не охороняли королеву, я сам зголосився добровольцем. Баріч застерігав мене, що я не пам'ятаю свого місця. «Я порозмовляю з королем в очікуванні веріті. І з королевою, якщо він це схвалить». Віслі знову зблиснула усмішкою. «Ми знали, що ти нам це зробиш. Дякую, Фіце!» Швидко відвернулася від мене, а тоді так само швидко напружилася, грізно затанцювавши в бік свого партнера, який неохоче відступив їй поле. Я, зіткнувши, відвернувся від подвір'я. Я думав, що в такий час Моллі приходить по воду та сподівався її побачити. Але її не було, і я розчаровано подався геть. Знав, що не слід мені грати в ці ігри, але не міг опертися з покусі. Останніх кілька днів я завдавав собі особливих тортур. Забороняв собі глянути на молі, але не міг протистояти спокусі тягтися за нею тінню. Отож опинявся в кухні через мить після її відходу, уявляючи, що все ще може піймати в повітрі слід її пахущів. Або ж засідав увечері у великій залі, намагаючись знайти місце, де б я міг би дивитися на неї, зостаючись непоміченим. Хай яка розвага там відбувалася, виступ менестреля, поета чи лялькаря, або ж люди просто розмовляли, займаючись рукоділлям. Мої очі завжди тягло туди, де могла бути Молля. Вона здавалася такою серйозною і скромною у своїх темно-синіх спідницях та блузках, а на мене ніколи не глянула. Завжди розмовляла з іншими замковими жінками, а в рідкісні вечори, коли Пейшенс зволила спуститися, сідала біля неї і так за нею пильнувала, наче мала з цим заперечити, що я взагалі існую на світі Інколи я думав, що наше коротке побачення з нею було тільки сном. Але ввечері я міг повернутися до своєї кімнати та вийняти сорочку, сховану на дні моєї одежної скрині. Коли притуляв її до обличчя, мені здавалося, що відчуваю легенький слід аромату молі. Це допомагало мені витримати. Минули дні, відколи ми спалили перекованих на погребальному вогнищі. Окрім формування варти королеви, наступали й інші зміни, як у середині твердині, так і за її межами. Прибуло двоє інших майстрів-корабелів, без запросин, а з доброї волі, щоб запропонувати своє вміння. Вереті був у захваті. Але ще більше тішилася королева Кетрікін, бо це їй вони представилися, кажучи, що хочуть послужити. Разом із ними прийшли їхні підмайстри та учні, підбільшивши численніх працівників корабельні. Тепер вогні світилися і перед світанком, і після заходу сонця, а роботи просувалися в карколомному темпі. Тож Вереті постійно був поза замком, а Кетрікін, коли я до неї заголошувався, здавалася ще більш пригніченою, ніж досі. Даремно я спокушав її книжками чи прогулянками. Переважно вона бездіяльно сиділа при кросних, з кожним днем стаючи все блідішою і млявішою. Похмурий настрій королеви передався дамам, які її прислуговували, тож відвідини в її кімнаті були такими ж радісними, як сидіння при похоронних марах. Я не сподівався застати Вереті в її робітні, і так воно і було. Він, як зазвичай, був у своїх корабельних ангарах. Я залишив звістку з Чарімом, прохаючи, щоб він мене покликав, коли Веріті матиме вільний час. Затим, постановивши дотриматися того, що підказав мені Чейд, повернувся до своєї кімнати. Потім, узявши з собою гральні кості та віщувальні палички, вирушив до кімнат королеви. Я вирішив навчити її певних азартних ігор, які любили дами та панове, сподіваючись розширити так коло її розваг. Ще я сподівався, хоч і не надто, що ці ігри заохотять її до більшої участі у світському житті і тим самим привчать мене покладатися на моє товариство. Її похмурий настрій почав мене обтяжувати, так що не раз я від усього серця прагнув бути як мого далі від неї. Спершу навчи її шахрувати. Ти просто скажи, що в цю гру саме так і грають. Розкажи їй, що правила дозволяють шахрувати трошки вправності рук легеньких трюків і обчистить реголові кишені раз чи два, перш ніж він посміє її запідозрити. А що він тоді зможе зробити? Звинуватить пані Оленічого замку в шахрайстві при в кості? Блазень, звичайно. Біля мого ліктя по-дружньому виступає при моєму боці свій щурячий посох легко спер на плече. Я не подав виду, але він зрозумів, що знову застав мене зненацька. В його очах блиснуло задоволення. Думаю, що наша королева в очікуванні могла б неприхильно прийняти таку науку. Чого б тобі не піти зі мною, щоб трохи підняти її настрій? Я відкладу Костя, а ти трохи для неї пожонглюєш, – запропонував я. Жонглювати для неї? Змилуйся, Фіце, я таки роблю цілий день, а ти вбачаєш у цьому лише моє блазнювання. Бачиш мій труд і вважаєш, що це гра, тим часом я бачу твій труд, як серйозно ти граєш в ігри, вигадані кимось іншим. «Приймі підказку, блазня, навчи леді грати не в кості, а в загадки, і ви обоє порозумнішаєте. «Загадки? Це гра з Бінтауна, ні?» «Цими днями в Оленянчому замку геть усі в неї грають. Розгадай, якщо зможеш, як покликати когось, імені якого ніхто не знає». «Я ніколи не був добрим у цій грі, блазню. І ніхто інший із твоїх кревних, наскільки я знаю». Що має крила в сувої шрюда, вогняний язик у книжці Веріті, срібні очі в релтаунському пригаменті та золоті луски на шкірі у твоїй кімнаті? Це загадка? Він із жалом на мене глянув. Ні. Загадка – це те, що я тобі спершу загадував. Це старішина. А перша загадка така. Як його покликати? Я вповільнив кроки. Глянув на нього пильніше, але його очі завжди тяжко було піймати. Це загадка чи серйозне питання? Так. Блазень був серйозним. Я зупинився на половині кроку і сердито глянув на нього. Замість відповіді він ткнувся носом у ніс Щура на своєму посиху. Обидва вони щирилися. «Бачиш, Щурику, він знає не більше, ніж його дядько чи дід. Ніхто з них не знає, як покликати старішину». кілом, імпульсивно сказав я. Блазень дивно глянув на мене. «Ти це знаєш?» «Здогадуюся». «Чому?» «Я не знаю». Тепер поміркувавши, я не думаю, що це так. Король Вайздом далеко мандрував, щоб знайти старішин. Якби він міг просто поскилити їх, то чого б так не вчинив? І справді. Але інколи в імпульсивності є своя істина. Розгадай таке, хлопче. Король живий. І принц теж. І вони обидва скілери. А де ж ті, що навчалися разом із королем, або ж ті, хто навчався до нього? І як сталося, що забракло скілерів саме тоді, коли вони так потрібні? За мирних часів мало кого навчають. Галлен не вбачав потреби в навчанні аж до останнього року. А група, яку він створив... Я раптом замовк, і хоч коридор був порожнім, зненацько мені розхотілося про це говорити. Я завжди тримав у таємниці те, що розповів мені про скіл Веріті. Блазень застрибав, і так стрибаючи описав довкола мене коло. «Якщо чобіт на тебе шитий, то нема терпцю його носити. Хоч би хто його пошив?» Продекламував він. Я неохоче кивнув головою. «Саме так. А того, хто це зробив, не стало. Сумно, так сумно. Сумніше, ніж гаряче м'ясо на столі та червоне вино у твоєму келиху. Але той, кого не стало, був так само кимось створений. Солісіті. Але її теж не стало. Ах, але ж є король шрют. і Веріті. Якщо двоє нею створених живуть і дихають, то, здається, мусять бути інші. Де ж вони?» Я станув плечима. «Відійшли». Постаріли? Померли? Не знаю. Придушивши свою нетерплячку, я спробував обдумати його питання. Сестра короля Шрюда Мері, мати Августа. Можливо, її навчали, але вона давно вже покійна? Шрюдів батько, король Баунті, був останнім, хто мав свою групу, але з його покоління вже мало хто зостався. Тут я прикусив язика. Вереті казав мені колись, що Солісіті навчала скілу всіх, у кого знаходила талант. Напевне, дехто з них ще живий. Вони були б не більш, як на десять років старшими від Веріті. «Мертві, надто багато з них мертві, якщо хтось би мене спитав. Я знаю...» – викинув блазень відповідь на моє невисловлене запитання. Я тупо глянув на нього. Він показав мені язика і крутнувся в танці. Придивився до свого посоха, любовно погладив щора під підборіддям. «Бачиш, Чурику, те, що я тобі казав, ніхто з них не знає. Ніхто не має досить розуму, щоб запитати. Блазню!» Ти нічого не можеш сказати просто. роздратовано крикнув я. Він зупинився так різко, наче від удару. Посеред піроету торкнувся п'ятами підлоги і застиг, як статуя. А як би це допомогло? серйозно спитав він. Хіба б ти мене послухав, коли б я прийшов до тебе і розмовляв не загадками? Чи тоді ти зупинишся, замислишся, обміркуєш кожне слово, а потім ще раз обдумаєш усе в себе в кімнаті? Ну, гаразд, спробую. Ти знаєш вірш шість мудреців по джампі прийшли? Я кивнув, знову, як зазвичай збитий з пантелику, продекламуй його мені. Шість мудреців до джампи пішли, піднялися вгору і вниз не зійшли, змінилися в камінь, полинувши. Зненацька той старий віршик цілковито вилетів мені з пам'яті. Далі я забув, та це й так безглуздя, такі собі ремовані рядки легко застріють в голові, але нічого не означають. Тому, звичайно, їх і вписала до сової мудрих стров, підбив підсумок блазень. «Я не знаю», – відповів я. І раптом відчув таке роздратування, що переходило межі мого терпіння. «Блазню, ти починаєш усе наново. Усе, що ти кажеш, це загадки. Ти обіцяв говорити просто, але твоя правда тікає від мене». «Загадки, любий мій фіце-фіце, потрібні для того, щоб люди мислили, щоб шукали нові правди у старих прислів'ях. Але хай буде так. Твій розум тікає від мене». Як же мені до нього дістатися? Можливо, коли б я прийшов до тебе темної ночі і заспівав під твоїм вікном. Бастарда, принце, фіцеку мій, гадаєш години на програш ти свій. Не бачиш, хіба це кінець стрімлінь, а маєш десь бути пуття і стерпінь? Він упав на одне коліно і почав шарпати уявні струни на посуху. Співав він зовсім непогано, навіть добре. Мелодію взяв із популярної любовної балади, глянув на мене, театрально зітхнув, зволожив губи і, жалюбно, затягнув далі. «Чом жоден провісник майбутнє не зрить, а бачить лише те, що я тут і в цю мить. Наш берег в облозі, а люди в биді. Яке ж то майбутнє вас буде тоді? Любимі фіце чекати не час, бо ж не лишиться нікого із вас». Дівчина-служниця, що проходила повз нас, здивовано зупинилася і прислухалася. До дверей однеї з кімнат підійшов Паш і втупився в нас, широко посміхаючись. Мої щоки почав заливати повільний рум'янець, бо Блазин дивився на мене чуло і пристрасно. Я намагався непомітно відірватися від нього, але він колінкував слідом, ухопивши мене за рукав. Тож я змушений був стояти або ж зробити з себе посміховиська, пробуючи звільнитися. Стояв, почуваючись дурним. Блазин скорчив мені посмішку. Паш захахотів, а тоді я почув з того боку коридору ще два голоси, які приєдналися до загальної розваги. Я не наважився підняти очей, щоб роздивитися, кого так насмішило моє незручне становище. Блазень послав мені поцілунок. Знизивши голос до довірчого шепоту, проспівав таке. Чи ж можеш доля бути немила, ніколи вправимо орудуєш скілом, союзників склич мудрих знайди, здобудеш усе, що втратив був ти. Доки майбутнє не скам'яніло змінити його твоїх пристрасті й діло, якщо ж на поміч прикличеш свій вид, врятуєш державу, а може й весь світ. Так блазень схиливши коліно, благає, хай темря світло дня не здолає, і людна ж тоді не розсиплеться пилом, коли перемоги може принц наш милий він замовк а затим заспівав голосно і напрочуд добродушно якщо ж дозволиш цьому пролетіти як вітру й дупи, покий запередити то глянь як дуже тебе я шаную картину цю я тобі демонструю зненацька відпустив мій манжет відскочив від мене перекидаючись у сальто а ця акробатика якимось дивовижним чином закінчилася демонстрацією його оголених сидниць. вони були разюче блідими а я не зумів приховати ні свого здивування, ні сорому. Блазен зірвався на рівні ноги, знову пристойно вдягнений, а щурик на посуху слухняно вклонився всім, хто зупинився, аби поспостерігати за моїм приниженням. Пролунав загальний сміх, а де-не-де -де оплески. Влаштоване блазнем видовище змусило мене оніміти. Я розвернувся і спробував прослизнути повз нього, але той підстрибнув і знову загородив мені дорогу. Раптом він став рівно і суворо звернувся до всіх присутніх, які далі посміхалися. Фу, ганьба й сором усім таким веселим. Хаготіти та тицяти пальцем на хлопця зі зламаним серцем. Невже ви не знаєте, що Фіц утратив свою найдорожчу любку? Ах, ховає своє серце під рум'янцем, та вона зійшла в могилу, залишивши його пристрасть невтоленою. Найупертіша цнотлива, найлютіша надута з поміж дівиць дорогала діта їм сконала. Не сумніваюся, що причиною став її власний сморід, але дехто запевняє, начебто вона з'їла зіпсоване м'ясо. Але ж ти кажеш, що зіпсоване м'ясо саме тому і має вкрай неприємний сморід, щоб перестерегти від його споживання. Те саме можна сказати і про Леді Тайм, тож, можливо, вона його не рознюхала або вирішила, наче то запах її власних пальців. Не дуже так, бідний Фіце, іншу знайдемо для тебе. Ще цього дня я цим займусь. Тебе не пожалію, присягаюся черепом пана Щурика, а тепер поспішаю у своїх справах, бо зізнаю, що я свої аж надто занедбав. Прощай, нещасливий Фіце, хоробре сумне серце, зберегти відвагу на обличчі в такій тузі. Ах, нещаслива юнести скорботна, ах, Фіце бідний, бідний Фіце. І він подався від мене коридором, засмучено киваючи і радячись зі Щуриком, до якої літньої вдовиці краще б йому позалисятися від мого імені. Я недовірливо дивився йому вслід, почувався зрадженим, що він так прилюдно виставив мене на посміховисько. Хай яким гостроязиким та легковажним був блазень я все ж не сподівався стати мішенью його дотипів, ще й публічно. Чекав, чи він не обернеться і не скаже якесь слово, з чого б я збагнув, що насправді сталося. Але він цього не зробив. Коли блазень повернув за ріг, я зрозумів, що моє випробовування добігло кінця». Пішов коридором, не від зніяковіння, та водночас здивований. Його неоковерні вірші закарбувалися в моїй пам'яті, і я знав, що наступними днями міркуватиму про його любовну пісню, намагаючись знайти приховане в ній значення. Але Леді Тайм, він, напевне, не сказав би такого, якби це було правдою. Але навіщо Чейд дозволив своїй публічній подобі померти в такий спосіб? Яке ж бідне жіноче тіло винесене буде як тіло Леді Тайм і, поза всякими сумнівами, повезене для поховання до далекої рідні? Чи це він так хоче розпочати подорож, непоміченим покинувши твердиню? Та знову ж таки, чого він дозволив їй померти? Щоб Регал повірив, наче зумів її утроїти? Але навіщо? Приголомшений цим, я врешті дістався до дверей кімнати Трікен. Якусь мить постояв у коридорі, щоб заспокоїтися і прибрати належного вигляду обличчя. Зненацька двері по той бік коридору різко розчинилися, і на мене налетів регал. Його розгін відштовхнув мене вбік, і, перш ніж я відновив рівновагу, принц великодушно промовив: Усе гаразд, Фіце. складно очікувати перепросин від людини такої осиротілої, як ти. Він стояв у коридорі, поправляючи камзол. Тим часом, як молодші чоловіки, що йшли за ним слідом, виходили з його кімнати, весело посміхаючись. Він теж їм посміхнувся, тоді схилився до мене і тихо спитав угідливим голосом. До кого ж ти тепер присмокчешся, коли ця стара шльондра ледітаєм померла? Ну, нічого, я певен, що ти знайдеш іншу стареньку, яка тебе попестить. Чи, може, прийшов сюди попроситися до молодшої? Зухувало мені, посміхнувся, а тоді обернувся і пішов за своїми трьома підлабузниками, ледь тріпочучи рукавами. Образа завдана королеві отрутою влилася мені в жили. Люта ненависть струснула мною з незнаною силою. Я відчув, як мої груди і горлянка розпухають, як мене сповнила страшна міць. Знаю, що моя верхня губа піднялася в гарчанні, здалеку я почув. «Що? Що таке? Убити? Убити? Убити?» Ступив крок. Другий став би стрибком. Знаю, що мої зуби вп'ялися б у місце, де горло стикається з плечем. Але повний здивування голос промовив «Фіце-Чіверлі!» Голос Моллі. Я повернувся до неї, моя лють враз зникла, змінившись насолодою від її вигляду. Але вона швидко відвернулася вбік, промовила: "Даруйте, милорде!» і легенько пройшла повз мене, очі долу манери служниці. "Молі?" покликав я, ідучи за нею. Вона зупинилася. Коли озирнулася до мене, обличчя її було незворушним, голос рівним. "Пане, маєте для мене якесь доручення?" "Доручення?" "Звичайно." Я роззирнувся довкола, але в коридорі було порожньо. Ступив крок до неї і знизив голос, щоб ніхто, крім неї, не почув. «Ні, я так за тобою сумую. Молі, я...» «Це не годиться, пане. Прошу у вас пробачення». Відвернулася, горда, спокійна, і подалася геть. «Що я такого зробив?» – сердитою розгублено спитав я. Насправді я не сподівався на відповідь, але вона зупинилася, випростана постать у синій сукні, високо піднята голова над мережовною наколкою, не повернулася в мій бік, але тихо промовила в глиб коридору. «Нічого. Ви нічого не зробили, мілорде. Абсолютно нічого». «Моллі!» – запротестував я, але вона повернула за ріг і зникла. Я стояв, дивлячись її услід. слід. Замитю свідомив, що видаю звук середній між стогоном і гарчанням. «Краще ходимо полювати. Можливо». Я погодився, що це справді найкраще. «Полювати, вбивати, їсти, спати» і нічого більше не робити. Чому не зараз, я справді не знаю. Я змусив себе заспокоїтися і постукав у двері Кетрікін. Мені відчинила мала Розмарі. Коли запрошувала мене до середини, на її щиці з'явилася ямочка усмішки. Увійшовши, я зрозумів, чим займалася Моллі. Кетрікін тримала перед собою товсту зелену свічку, вдихаючи її запах. На столі було ще кілька інших. Мірика Зауважив я. Катрікін усміхнулася, глянула на мене. «Фіце-чіверлі, вітаю. Заходь і сідай. Чи можу я запропонувати тобі їжу? Вино?» Я стояв, дивлячись на неї. Змінна, наче море. Відчував її силу, знав, що вона напрочуд зосереджена, Мала на собі м'яку сіру туніку та обтислі штани. Її звичайна зачіска, прості прикраси, одне єдине намисто із синіх та зелених кам'яних кораликів. Але це не та сама жінка, яку я повернув до замку кілька днів тому. Та переживала розпач, була сердитою, ображеною, спантиличеною. А цю Кетрікін переповнював спокій. «Моя королева?» – невпевнено промовив я. «Кетрікін!» – спокійно поправила вона мене. Рухалася кімнатою, поставивши кілька свічок на полицю. У тому, що вона більше нічого не сказала, був майже виклик. Я зайшов у глибину її салону. Крім неї та розмірі нікого тут більше не було. Колись вереті скаржився мені, що її кімнати прибрані згідно з всіма вимогами військової дисципліни. Це не було перебільшенням. Прості меблі були бездоганно чистими. Не було важких гобеленів та килимів, якими обвішано всі стіни в Оленячому замку. На підлозі прості солом'яні килимки, кілька взятих у рамки пергаментових екранів, розмальованих витинченими узорами з дерев та квітів. Жодного безладу. Все у цій кімнаті було завершено і відкладено або ще не розпочато. Це єдиний спосіб, яким я можу описати спокій і тишу, що їх там відчув. Коли я сюди ввійшов, мене розривали протилежні емоції. Тепер я стояв тихо і непорушно, моє дихання заспокоювалося. Серце забилося рівномірно, один із кутків кімнати було перетворено на нішу, відгороджену пергаментовими екранами. На підлозі лежав вовняний килим зеленої барви та стояли низькі встелені лави. Кетрікін поставила зелену свічку з мірики за одним з екранів запалили її від вогню в каміні. Полум'я свічки затанцювала за екраном, надавши життя і тепла намальованій сцені сходу сонця. Кетрікін обійшла екран, сіла на одній з низьких лав у ніші, вказала лавку напроти. Приєднаєшся до мене? Я сів. Мене оточили м'яко освітлений екран, ілюзія невеличкої приватної кімнати та солодкий запах мірки. Низька лавка була напрочуд зручною. Минуло кілька хвилин, перш ніж я згадав мету своїх відвідин. Моя королева, я думав, що ви могли б навчитися кількох ігор, у які грають в Оленячому замку. Тоді ви змогли б приєднатися до розваг інших людей. Можливо, не цим разом, ласково промовила вона. Коли ми з тобою захочемо розважитися, тоді, якщо бажаєш, навчиш мене якоїсь гри. Але тільки з цієї причини. Я виявила, що давні прислів'я правдиві. Можна відійти від своєї суті настільки, наскільки дозволить зв'язок, аж доки він не розірветься або не відтягне назад. Мені пощастило. Мене відтягло назад. Я ще раз повернулася до себе справжньої фіце-чіверлі. Саме це ти і відчуваєш. Я не розумію. Вона усміхнулася. Ти і не мусиш. Вона знову замовкла. Мала в розмірі, відійшла і сіла біля каміна. узяла свою грифільну табличку та крейду, наче щоб поратися. Навіть ця дитина, зазвичай весела, сьогодні здавалася спокійною. Я обернувся до Кетрікін і чекав. Але вона тільки сиділа, дивлячись на мене, із задумливою усмішкою на обличчі. За хвилину чи дві я спитав, що ми робимо? Нічого, відповіла Кетрікін. За її прикладом я замовк. Через довгий час вона зауважила. Наші амбіції та завдання, які ми собі ставимо, рамки, які намагаємося нав'язати світові – це не що інше, як тінь дерева, кинута на сніг. Вона зміниться, коли пересунеться сонце, і її проковтне ніч. Вона гойдається разом із вітром, а коли зникне снігова гладінь, лежатиме спотворена на нерівній землі. Але дерево існуватиме і надалі. Ти це розумієш? Вона трохи схилилася, щоб глянути мені в обличчя. В її очах була приязнь. «Думаю, що так?» – із зусиллям сказав я. Вона глянула на мене майже співчутливо. Ти й зрозумів би, якби перестав намагатися зрозуміти. Якби перестав перейматися тим, чому це для мене таке важливе, а просто спробував перевірити, чи ця думка має якусь вартість для твого власного життя. Але я не наказую тобі це робити. Я нікому нічого тут не наказую». Вона знову сіла, злегка розслабившись, у тому здавалося, що її пряма постава цілком природна і не вимагає жодних зусиль. Далі нічого не робила. Просто сіла навпроти мене і розкрилася. Я відчував, як її життя легко торкається мене і обпливає. То був легесенький дотик. І коли б я не мав уже досвіду скілу та віту, то, думаю, нічого б не зауважив. Обережно, так легко, наче випробовуючи міст, зіткане із павутинки, я наклав своє чуття на неї. Вона шукала. Не так, як це робив я, шукаючи певної тварини або читаючи, хто може бути поблизу. Я відкинув слово, яке завжди давав моєму відчуттю. Кетрікін нічого не шукала своїм вітом. Як вона казала, це просто буття, але це буття було частиною цілості. Вона зібрала себе воєдину, обміркувала всі нитки, якими торкалася велика паутина, і була задоволена. То було лагідне й ніжне діяння, і я ним милувався. За мить я теж розслабився, глибоко видихнув, відкрився і повністю розширив свій віт. Відкинув усіляку обережність, увесь острах, що Баріч мене відчує. Ніколи раніше я не робив нічого, з чим можна б це порівняти. Порохи китрікін були такими делікатними, наче це крапля роси спливали по у паутинни. Я був як стримувана гребель-люповінь, що раптом звільнилася, і поспішає наповнити старі річища, переповнити їх і послати водні пальці, аби вони промацали низини. «Ну, мополювати!» Це вовк. Весело. У стайнях баріч відірвався від чищення коневі копита і глянув у порожнечу. Сашка у своїй загородці затопотіла. Молі знизала плечима і струснула волоссям. Кетрікін навпроти мене здригнулася і глянула так, наче я заговорив у голос. За мить я був пійманий, захоплений з тисячі сторін, розтягнутий і розширений, безжалісно освітлений. Я відчував усіх. І не лише людей з їхніми приходами та відходами, але й кожного голуба, що тріпотів крилами під причілком даху. Кожну мишу, що скрадалася непомічена за бочками вина. Кожну пилинку життя, що насправді ні тепер, ні раніше не була пилинкою, а завжди була вузликом у мережі життя. Нічого самотнього, нічого покинутого, нічого неістотного, нічого незначущого і нічого важливого. Хтось десь заспівав, а тоді замовк. Після цього соло повноголосного звався Хор. Заговорили інші голоси, далекі та невиразні. «Що? Прошу! Ти мене кликав? Ти тут? Це сон!» Вони хапали мене, наче жебраки, що ловлять перехожого за поле, і раптом я почув, що коли не відійду геть, розскубуть мене, як розпорюють шматок тканини. Я закліпав очима, знову замикаючись у собі. Зітхнув. Минуло хіба що мить часу. Стільки, скільки займає один подих чи один з мих ока. Кетрікін запитально глянула на мене. Я вдав, що не помітив цього. Потягся до носа, почухав його. Посовгався на лаві, змінюючи положення. Знову всівшись, я почекав ще кілька хвилин, тоді зіткнув і знизав плечима, наче просив пробачення. «Боюся, що не розумію цієї гри», – промовив я. Мені вдалося викликати її роздратування. «Це не гра! Ти не мусиш ні розуміти, ні робити це! Просто зупини все інше і будь!» Я влаштував показ чергового зусилля. Нарухомо посидів кілька хвилин потім почав неуважно крутити манжет, аж доки вона не подивилася на мене. Тоді я опустив очі, наче соромлячись. «Свічка так солодко пахне!» – похвалив я її. Катрікін зітхнула. «Дівчина, яка їх робить, дуже тонко відчуває запахи. Майже вміє перенести мене в мої сади, оточивши їхніми пахощами. Регал приніс мені одну з її свічок із запахом жимолості, а тоді я сама вже шукала її виробів. Вона тут, за служницю, не має ні часу, ні засобів, щоб робити їх більше. Тож я вважаю, що мені поталанило, коли вона пропонує їх мені». Регал, повторив я. Регал розмовляє з Моллі. Достатньо з нею знайомо, щоб знати про її свічки. Це все стиснуло мене кліщами перечуття. Моя королева, схоже, я відвертаю вас від ваших справ. Це суперечить моїм бажанням. Чи можу я тепер вас покинути, повернувшись знову, коли ви запрагнете товариства? Ця вправа не виключає товариства, Фіце Чіверлі. Вона сумно глянула на мене. Може, ти спробуєш знову відпустити себе? Якусь мить я думала... «Ні, що ж, я дозволяю тобі піти». В її голосі я почув жаль, самотність. Тоді вона випростилася, вдихнула і повільно видихнула. Я знову відчув, як її свідомість стремтить у мережі. «Вона має віт», – подумав я. «Не сильний, але має його». Я тихо вийшов із її кімнати. Трохи кумедно було думати, що сказав би на це Баріч, якби дізнався. Куди менш кумедно було усвідомлення, що я можу насторожити її, сягаючи зовні вітом. Я подумав про нічні полювання з вовком. Чи не почне невдовзі королева нарікати на дивні сни? Мене охопила холодна впевненість. Мене можуть викрити. Я дуже довго був надто необережним. Знав, що Баріч відчуває, коли я використовую від. А якщо і інші таки зможуть? Мене звинуватили б у тваринній магії. Я твердо відновив своє рішення. Завтра я це зроблю. Розділ одинадцятий. Самотні вовки Блазень назавжди зостанеться однією з найбільших таємниць Оленячого замку. Можна навіть сказати, що про нього невідомо нічого. Його походження, вік, стать і раса були предметом здогадів. Найдивнішим було те, як настільки публічна персона зберігла таку ауру приватності. Питання, що стосується блазня, завжди будуть численнішими за відповіді. Чи він колись володів якимись містичними силами, якимись знаннями, якоюсь магією? Чи це тільки завдяки його швидкому розуму та гострому язику здавалося, наче він знає все щодо того, як воно настане? Якщо він і не знав майбутнього, то справляв таке враження. А завдяки своїй тихій передбачливості спонукав багатьох з нас допомогти йому формувати майбутнє так, як він вважав це належне. Біле на білому. Вухо здригнулося, і цей хвилинний рух виявив усе інше. «Ти бачиш?» – підказав я йому. «Я чую». «Я бачу». Я перевів очі в бік здобичі. Жодного іншого руху не було, але досить і цього. «Я бачу!» – він стрибнув. Кролик рванувся, а Вовчук, грузнучи у снігу, погнався за ним. Кролик легко мчав по невтоптаному снігу, тим часом, як Вовчуку доводилося провалюватися, кружляти і перестрибувати через замети. Новливимий кролик тікав. Туди-сюди, довкола дерева, довкола купи кущів, вожину. Чи там він і сховався? Вовчук з надією принюхався, але густі колючки змусили його відвести свого вразливого носа. – Втік, – сказав я йому. – Ти певний? Чого ти мені не допоміг? – Я не можу полювати на м'якому снігу. Мушу підкрадатися і стрибнути лише тоді, коли достатньо одного стрибка. Ага! Просвітлення. Здогад. Нас двоє. Ми повинні полювати в парі. Я можу почати полювання і погнати його до тебе. Ти маєш бути готовим вистрибнути і впіймати його за шию. Я поволі похитав головою. Ти мусиш навчитися полювати сам, вовчуче. Я не завжди буду з тобою розумом чи тілом. Вовк не створений для самотнього полювання. Можливо, і ні. Але багато хто так робить. Як хочеш. Проте я не хотів, щоб ти починав із кроликів. Ходімо. Він пішов за мною по п'ятах, настільки задоволений, що дозволив мені вести. Ми покинули твердиню ще до того, як небеса посіріли від зимового світла. Тепер вони височіли над нами блакитні та відкриті, ясні та холодні. Слід, яким ми йшли одне за одним, був не чим іншим, як невеликим заглибленням у глибокому снігу. За кожним кроком я провалювався по коліна, Ліс довкола нас був оповитий зимовою тишею, яку переривав лише нечастий зліт малої пташки чи далеке каркання ворони. То був відкритий ліс, переважно молодняк, з рідка гіганти, які вціліли від пожежі, що очистила цей схил. Влітку тут було добре пасовище для кіз. Їхні гострі малі копиця перетинали стежку, якою ми йшли. Вона вела до простої кам'яної хатини, ветхої загороди і кошари для кіз. Це все використовувалося лише влітку. Вовчук був захоплений, коли я прийшов по нього цього ранку. Він показав мені свою окружну стежку, якою можна було прослизнути варту. Вона вела крізь старі ворота для худоби, давно замуровані. Якийсь зсув ґрунту став причиною того, що камінь і розчин, який тримав його в купі, зсунулося, утворивши щілину достатньо широку, щоб він у неї протиснувся. Зі втоптаного снігу я здогадався, що він часто з неї користав. Обнившись поза мурами, ми, наче привіди, відійшли від твердині, рухаючись як тіні у тьмяному світлі зірок та місяця на білому снігу. Коли ми вже були на безпечній відстані від твердині, Бовчук перетворив нашу експедицію на практику звистежування. Біг попереду, залягав у засідці, тоді вистрибував і діставав мене розчепиреною лапою чи гострим щіпком зубами, а потім відбігав широким колом, щоб напасти на мене ззаду. Я дозволив йому гратися, втішаючись напругою, яка мене зігрівала, так само, як чистою радістю бездомного барюкання. Але я стежив, щоб ми постійно рухалися вперед, отож, коли нас застали світло і сонце, ми вже відійшли на багато миль від оленячого замку, опинившись на території, яку взимку мало хто відвідував. Те, що я помітив білого кролика на білому снігу, було чистим везінням. Для його першого сольного полювання я планував куди скромнішу дичину. Чого ми сюди прийшли? Вимогливо спитав Вовчук, тільки-но ми побачили хатину. «Полювати?» – просто відповів я. Зупинився на певній відстані. Молодий Вовко пустився біля мене, чекаючи. «Ну, далі?» – сказав я йому. «Шукай якогось сліду дичини». «О, це гідне полювання! Шукати якісь рештки в людському лігві?» Погодливо. «Не рештки! Іди і подивись!» Він рушив уперед, повернув у бік хатини. Я дивився, як він йде. Наші спільне полювання у вісні багато чого його навчили, а тепер я хотів, щоб він полював цілком незалежно від мене. Не сумнівався, що він зуміє. Навіть дорікав собі, що вимагає доказу цього лише для того, щоб далі зволікати. Вовчук рухався крізь засніжений чагарник, доки це було можливим. Обережно підійшов до хати, вуха нашорошена і снюшить. «Старі рештки! Люди, кози! Холод і порожнеча!» Намить завмер, а тоді ступив крок уперед. Тепер його рухи були виваженими і точними. Вуха вперед, хвіст випростаний, увесь пильність і зосередженість. «Миша!» – стрибнув і схопив її. Труснув головою, швидко клацнув зубами і підкинув тваринку в повітря. Піймав її знову. «Миша!» – радісно сповістив він. Ще раз підкинув мертве тільце, сам підвівся, став на задні лапи і затанцював. Знову обережно піймав малими передніми зубами, знову підкинув. Я послав йому про мені гордості та схвалення. Коли він удосталь награвся своєю здобиччю, з миші зосталася лише мокра купка хутра. Він лигнув її одним ковтком і повернувся до мене. Миші, їх там сила, Селена. Усюди в хаті їхні запахи, сліди. Я таки думав, що їх там багато. Пастихи нарікають, що миші захопили це місце і псують їхні припаси влітку. Я здогадувався, що вони тут і зимуватимуть. Напрочуд товста, як на цю пору року. Висловив свою думку Вовчук і знову побіг стрибаючи. Полював із гарячковим ентузіазмом лише доти, доки не втамував голод. Тепер настала моя черга підійти до хатинки. Хистки дерев'яні двері присипало снігом, але я відчинив їх. Усередини було похмуро, крізь солом'яну стріху сіявся сніг і смугами і пасмами лягав на замерзлу долівку. Я побачив примітивне вогнище з димарем і гачком для казанка, а також меблі, стілець і дерев'яну лавку. Біля вогнища залишалося трохи дров, тож я взяв їх і обережно розпалив вогонь на почорнілих каменях. Я не дав вогню розгорітися. І такого невеликого достатньо було, щоб зігрітися і розморозити хліб та м'ясо, які я спакував собі в дорогу. Вовчук підійшов скуштувати радше для компанії, ніж через голод. Ліниво оглянув обстановку хатки. «Багато мишей!» «Знаю!» – завагався я, а потім змусив себе додати. «Ти тут не голодуватимеш!» Він різко підняв носа від кутка, який саме обнюхував. Ступив кілька кроків у мій бік, тоді зупинився, стоячи на негнучких лапах. Його очі зустрілися з моїми і так застигли. У їхній темряві чаїлася дикість. Ти мене тут покидаєш? Так. Тут багато їжі. Я невдовзі повернуся, аби впевнитися, що все гаразд. Думаю, що все буде добре, ти навчишся полювати сам, спершу на мишей, потім на більшу здобич. Ти мене зраджуєш, ти зраджуєш зграю. Ні, мене зграя. Я відпускаю тебе на волю, вовчуче. Ми стаємо надто близькими. Для нас обох це недобре. Я вже попереджав тебе колись давно, що не буду зв'язуватися. Ми мусимо жити нарізно. Краще тобі піти самому, щоб стати тим, ким ти повинен бути. Я повинен стати членом зграї. Він зміряв мене поглядом. Чи ти мені скажеш, що тут є вовки і вони приймуть мене до своєї зграї? Я був змушений відвести погляд. Ні, тут немає вовків. Треба подорожувати багато днів, аби дістатися місця настільки дикого, щоб там могли вільно бігати вовки. То що ж тут є для мене? Їжа, свобода, твоє власне життя, незалежне від мого. Самотність. Він вищирів на мене зуби, а тоді зненацька відвернувся. Підходячи до дверей, обійшов мене широким кругом. Люди. Він глузував. Ти справді не зграя, а людина. Він зупинився у розчинених дверях, щоб узернутися на мене. Люди вважають, що можуть розпоряджатися життям інших і не бути зв'язаними з ними. Ти думаєш, що сам вирішуєш, буде між нами зв'язок чи ні? Моє серце належить мені. Віддаю його тому, кому захочу. Не віддам його тому, хто мене відкидає. Не слухатимуся того, хто уникає зграї та зв'язку. Думаєш, залишуся тут і нюшитиму в цій людській норі, ловлячи мишей, що прийшли сюди по людській недоїдки? Або й сам зроблюся мишею і доїдатиму людські відходи? Ні Якщо ми не зграє, то ми не родичі. Я тобі нічим не зобов'язаний, а вже найменше послухом. Я тут не залишуся. Житиму так, як мені подобається. Хитрість у його думках. Він щось приховував, але я розгадав. Зробиш, що захочеш, вовчуче, крім однієї речі. Ти не підеш за мною до Оленячого замку. Це я тобі забороняю. Ти і забороняєш? Ти і забороняєш! Забороняй вітрові віяти на твоє кам'яне лігво, або траві рости довкола нього. Маєш таке саме право. Ти й забороняєш. Він пирхнув і відвернувся від мене. Я укріпив свою волю і в останнє озвався до нього. «Бовчуча!» я сказав це людським голосом. Він здивовано озирнувся на мене. Його малі вуха нашорочилися на звук. Ще трохи і вищерився б на мене, але перш ніж устиг, я його відштовхнув. Я завжди це вмів, інстинктивно. Це так, як вихопити пальці із вогню. Це була сила, яку я використовував, але рідко, бо якось Баріч обернув її проти мене, і я не завжди їй довіряв. Це не був такий поштовх, до якого я вдався, коли він сидів у клітці. У цей поштовх я вклав енергію. Ментальне відштовхування стало майже фізичною силою, що змусило його відскочити від мене. Він плигнув назад, а потім став на снігу, розставивши ноги, готовий до втечі. Його очі були вражені. «Іди!» – крикнув я до нього людським словом а в той же час знову відштовхнув його кожною часткою віту, яку мав. Він утік, незграбно стрибаючи і продираючись крізь сніг. Я тримався у власних межах, заборонив собі піти за ним думками і впевнитися, що він не зупинився. Ні, з цим я покінчив. Відштовхування було розірванням цього зв'язку. Не тільки моїм виходом з нього, а й скасуванням усього, що його зв'язало зі мною. Відтятий. І краще дозволити йому бути таким. Однак, коли я став, утупившись у пляму-чагарнику, де він зник, то відчув порожнечу таку як холод, як пекучий свербіж по тому, що було втрачене, чого забракло. Я чув, як люди кажуть таке про ампутовану кінцівку. Фізичне шукання частки, яка назавжди відійшла. Я покинув хатку і рушив у дорогу додому. Що далі я йшов, то більше боліло. Не фізично, але це єдине доступне мені порівняння. Щемило так дико, наче мені здерли шкіру з м'ясом. Це було гірше, ніж тоді, коли Баріч забрав нюхача, бо цього разу я сам так собі зробив. Полудень на спаді здавався більш морозиним, ніж темрявий перед світанком. Я намагався пояснити сам собі, що не соромлюся. Зробив те, що було необхідним, як у випадку Вірагу. Я прогнав цю думку. Вовчуку було добре. Краще, ніж коли він зостався б зі мною. Що ж то за життя для дикого звіра? Десь ховатися, перебуваючи завжди під загрозою викриття, чи то замковими собаками, чи то мисливцями, чи будь ким, хто міг його помітити. Він буде відособленим, буде самотнім, але живим. Наш зв'язок розірвано. З'явилася вперта спокуса спробувати пошукати довкола себе, перевірити, чи я ще можу відчути його, промацати і довідатися, чи наші свідомості можуть торкнутися. Я суворо заборонив це собі і запечатав свої думки від нього так сильно, як тільки міг. «Це кінець. Він не піде за мною. Не піде після того, як я так його відштовхнув. Ні. Я йшов, відмовляючись озирнутися. Коли б я не так глибоко поринув у думки, не зосередився на внутрішній ізоляції, щось би мене, можливо, попередило. Але сумніваюся. Від ніколи не можна було вжити проти перекованих. Не знаю, чи це вони мене переслідували, чи я випадково наткнувся на їхню криївку». Я довідався про них у ту мить, коли щось важке вдарило мене в спину, і я звалився обличчям униз. Спершу я думав, що це Вовчук, що він повернувся всупереч моїй вимозі. Я перевернувся і майже підвівся, коли ще один ухопив мене за плече. Перековані, троє мужчин, один молодий, двоє більших, колись мали добре розвинуті м'язи. Мій мозок швидко це записав, класифікуючи їх так акуратно, наче це була одна з вправ Чейда. Один великий був із ножем, два інших мали киї. Порваний брудний одяг, обличчя почервоніли і получилися від холоду, бороди брудні, волосся збити в ковтун. Покриті синцями і порізами билися між собою, чи ще до мене напали на когось іншого. Я вирвався із їхнього затиску і відскочив назад, намагаючись як мога далі віддалитися від них. При поясі я мав ножа. Це не був довгий килинок, але це все, що я мав. Я думав, що сьогодні не потребуватиму жодної зброї. Був певний, що поблизу Оленячого замку вже немає перекованих. Вони оточили мене широким колом, а я опинився в його центрі. Дали мені змогу витягти ножа. Він їх не тривожив. «Чого ви хочете? Мого плаща?» Я розстебнув застібку і дозволив йому впасти. Чиїсь очі простежили падіння плаща, але жоден не кинувся за ним, як я цього сподівався. Я пересунувся, повернувся, намагаючись бачити їх всіх трьох, щоб ніхто не став цілком невидимим, опинившись позаду. Це було нелегко. «Рукавички?» Я зірвав їх з рук, кинув обидві в бік того, хто здавався наймолодшим. Він не впіймав рукавичок, давши йому пасти біля своїх ніг. Усі троє порохкували, човговали, погойдуючись і спостерігаючи за мною. Ніхто не хотів нападати першим. Знали, що в мене є ніж, тож хто би не пішов першим, наткнеться на лезо. Я ступив крок чи два до розриву в їхньому кільці. Вони пересунулися, щоб перекрити мені шлях утечі. «Чого ви хочете?» – грикнув я. Обертався, намагаючись глянути на кожного, і на мить зазирнув одному в очі. У цих очах було не менше дикості, ніж у Вовчука, але не чистої дикості, а злиденої фізичної незручності та бажання. Я втупився в нього, а він закліпав. «М'яса!» – пробурмотів він, наче я витиснув із нього це слово. «Я не маю м'яса і жодної іншої їжі. Нічого від мене не дістанете, крім біки!» «Ти!» – висапнув інший у пародії на сміх. Невеселий, позбавлений почуття сміх. «М'ясо!» Я на мить завагався, одну зайву мить дивився на нього, бо інший зненацька плигнув мені на плечі. Охопив мене перед пліччями, затишнувши одну з моїх рук, а потім раптово і страшно його зуби вп'ялися в мою плоть там, де шия стикається з плечем. «М'ясо!» і «Я!» Мене охопив непідвладний свідомості жах, і я кинувся в бій. Бився так, як тоді, коли вперше змагався з перекованими і з бездумною жорстокістю, що не поступалося їхній власній. Природні стихії були моїм єдиним союзником, бо перекованих виснажив холод і голод. Через холод їхні руки були незграбними, але хоча всі ми перебували під владою шаленства виживання, я принаймні був молодим і сильним, а вони вичерпані жорстокістю свого теперішнього існування. Я залишив шматок свого тіла в зубах першого нападника, але ривком звільнився від нього – це я пам'ятав. Решта зосталася неясною. Я не можу переповісти все до ладу. Зламав свого ножа обребра молодого, пам'ятаю великий палець, що намагався видавбати мені око, і клацання, з яким я виламав його із суглоба. Доки був зайнятий змаганням з одним, інший бив мене києм через плече, аж доки я не ухитрився розвернути його напарника під удар. Не можу згадати, чи відчував біль тих ударів, а кусана рана на шиї здавалася мені лише теплим місцем, з якого текла кров. Не помічав завданої мені шкоди, не лаявся свого прагнення повбивати їх усіх. Я не міг перемогти. Їх було надто багато. Молодий лежав на снігу, кашляючи кров'ю, але один із старших тим часом душив мене, а другий намагався вирвати клинок, що застряг у моєму тілі та рукаві. Я відбивався, молотячи ногами, даремно намагаючись хоч якось дістати нападників, а краї світу чорніли. Небо починало обертатися. «Брате!» Він налетів, скригочучи зубами, врізався усією своєю вагою у нашу сплутану бійкою групу, як бойовий таран. Ми всі завалилися на сніг, а удар настільки послабив стиск перекованого, що я зумів зі свистом втягти в легені повітря. У голові у мене роз'яснилося, і раптово знову з'явилася сила битися, незважаючи на біль і рани. Присягаючи, я бачив себе збоку. Обличчя багряне від спроби задушення. Кров такий юшить, просочуючи одяг, і її запах доводить до шаленства. Я вишкірів зуби. Вовчук ухопив одного і відтягнув від мене. Атакував його зі швидкістю непосильної жодній людині, кусаючи, шарпаючи і знову відстрибуючи першні ж руки перекованого, змогли вхопитися за вовчу шерсть. Раптом вовк відскочив. Знаю, що я відчув, коли щелепи вовчука зімкнулися на горлянці його противника. Відчув, як смерть трещить у моїх щелепах, відчув сильний потік крові, що залила мені морду і потекла по щоках. Я труснув головою, мої зуби розірвали тіло, випускаючи крізь цей отвір життя на волю зі смердючої оболонки. Опісля настав час порожнечі. Потім я сидів на снігу, спершись спиною об дерево. Вовчук лежав у снігу неподалік від мене, його передні лапи були закривавлені. Він їх вилизував, обережно, повільно, ретельно. Я підніс рукав до свого рота і підборіддя. Обтер кров. Це була не моя кров. Зненацька я опустився навколішки, нахилився до снігу, виплюнув щетину, тоді виблював, але навіть кислота моєї жовчі не могла змити з моїх губ плоті і крові мертвого чоловіка. Я глянув на його тіло, відвів очі. Горлянка була розірвана. Якусь страшну мить я чітко пам'ятав, як прокусив її, як жили мого горла напружилися під моїми зубами. Я міцно заплющив очі, сидів, зацепінівши. Холодний ніс біля моєї щоки. Я розплющив очі. Він сидів поруч і дивився на мене. «Вовчук, нічноокий", поправив він мене. Мама називала мене нічнооком. У мене в останнього звиводку розплющилися очі. Він втягнув повітря і раптом чхнув, оглянув убитих чоловіків. Я неохоче повів очима за його поглядом. Мій ніж забрав молодшого, але він не швидко помер. Я вбивав швидше. Тихо зауважив: "Нічноокий". Але ж у мене не корові чи зуби. Як для свого роду ти добре впорався. Він устав і обтрусився. Кров і холодна, і гаряче бризнуло мені на обличчя. Я перевів віддих, стер її, а тоді здогадався, що це означає. Ти кровоточиш. Ти теж. Він витягнув з тебе клинок, щоб всадити його в мене. Дозволь мені глянути. Навіщо? Питання зависло між нами в холодному повітрі. Нас от-от застане ніч. Гілки дерева над головою почерніли на тлі вечірнього неба. Мені не потрібно було світла, щоб його побачити. Та я і не мусив його бачити. Хіба необхідно бачити власне вухо, аби знати, що воно є твоєю частиною? Як не можна зректися частини тіла, так само не можна зректися і нічного кого. «Ми, брати, ми зграя», – визнав я. «Справді?» Я відчув сягання, намацування, притягування до себе моєї уваги. Я згадав, що вже відчував таке раніше і закривався. Тепер я цього не зробив. Я зосередив на ньому всю свою увагу. Тут був ніч на окі, шкура і зуби, мускули і пазурі, і я нічого не уникав. Я знав, що меч поранив його плече і відчував, як він пройшов між двома великими м'язами. Він підгорнув лапу під груди. Я завагався і відчув його образу, завдано цим ваганням. Тож я не зупинявся, а торкнувся його, як він мене. Довіра, недовіра, доки вона не повна. Ми були настільки близькими, що я і не знаю, хто з нас це подумав. Якусь мить я сприймав світ подвійно, відчуття нічноокого наклалися на мої. Його нюхам я відчував запах мертвих тіл, його слух сповістив мене про лисів стерв'ятників, що вже підкрадалися до них. Його очі добре бачили і при слабкому світлі. Тоді подвійність зникла. Його відчуття були моїми, а мої його. Ми були пов'язані. Спускався холод, морозичи землю і мої кості. Ми знайшли плащ, одобіли від морозу, але я струснув його і накинув на себе. Не намагався його застебнути, тримаючи подалі від місця укусу. Попри поранене перед пліччя, мені вдалося натягти рукавички. «Краще ходімо», – тихо сказав я йому. «Коли повернемось додому, я займуся очищенням та перев'язкою наших ран, але спершу треба туди дістатися і зігрітися». Я відчув його згоду. Коли ми рушили, він йшов не позаду, а поруч зі мною. Один раз він підняв носа і глибоко втягнув свіже повітря. Подув холодний вітер, почав падати сніг. І це все. Його ніс повідомив мене, що можна вже не боятися перекованих. Повітря було чистим, якщо не зважати на сморід тих позаду нас, але і він уже зникав, перетворюючись на сморід стерва, змішуючись з запахом лисів-стерв'ятників. — Ти помилявся, — зауважив він. — Жоден з нас добре не полює на одинці. Хитре задоволення. Чи ти думаєш, що впорався б, доки не з'явився я?» Вовк не створений для самотнього полювання. Сказав я йому, намагаючись зберегти гідність. Він показав мені язика. «Не бійся, маленький брате, я буду з тобою». Ми йшли крізь хрусткий білий сніг повзголі чорні дерева. «Уже недалеко від дому», – втішав він мене. Мишку тильгали вперед, і я відчував, як його сила змішується з моєю. Був майже полудень, коли я став у дверях кімнати карт Моє передпліччя було щільно перев'язане і майже непомітне в широкому рукаві. Сама рана була не такою тяжкою, як болючою. Укус між плечем і шиєю не так уже й легко приховати. Там було вирвано шматок тіла, і рана сильно кровоточила. Коли вчора ввечері я розглядав це місце у дзеркалі, то мало не зумлів. Очищення рани спричинило ще більшу кровотечу, я втратив якусь частку свого тіла. Однак, якби не втрутився нічні оки, то від мене відкусили б куди більше. Не можу навіть пояснити, як неприємно було про це думати. Мені вдалося закрити рану, але не надто добре. Я високо підтягнув сорочку і закріпив її так, щоб сприховати перев'язку. Сорочка терлася рану, викликаючи біль, але затуляла її. Я, хвилюючись, постукав у двері, прокашлявся, коли вони відчинилися. Чарім сказав мені, що веріті немає. Мав стривожені очі, і я намагався не ділити з ним цієї тривоги. «Мабуть, не може заставити своїх кораблів при роботі». Черем похитав головою на мій жарт. «Ні, він угорі, у своїй вежі», – коротко сказав старий слуга. Я відвернувся, а він тим часом повільно зачиняв двері. «Що ж, Кетрікін казала мені те саме. Я намагався забути цю частку нашої розмови. Страх заповзав у мене, коли я підходив до тих сходів. Веріті не мав причини йти до вежі». Звідти він скілив у літку, коли погода була доброю, а пірати шарпали наше узбережжя. Не було причини йти туди взимку, особливо в такий вітер і сніг, як сьогодні. Жодної причини, крім жахливого притягання самого скілу. Я теж відчував цю спокусу. Нагадав я собі, зціплюючи зуби і розпочинаючи довгий підйом на вершину. Якийсь час я знав сильний приплив радісної енергії скілу. Подібно до згустку пам'яті давнього бою, до мене повернулися слова майстра Скіллу Галлена. «Якщо ти слабкий, – погрожував він нам, – якщо тобі бракує зосередження і дисципліни, якщо ти собі потураєш і схильний до приємностей, то не станеш володарем Скіллу. Радше навпаки, це Скілл стане твоїм володарем. Тренуйся у відмові від усіляких задоволень, відкидай усі слабості, що тебе спокушають». І якщо будеш міцним, наче сталь, можливо, будеш готовим протистояти спокусі скілу і подолати її. Якщо піддатися, то станеш великою дитиною, що бездумно пускає слину». Потім він нас тренував, вдаючись до таких обмежень і покарань, що переходили всі розумні межі. І все-таки, зіткнувшись із радістю скілу, я не вважав її дешевим задоволенням, про яке нам казав Галан. Навпаки, то був самий приплив крові і биття серця, який інколи мені дарувала музика або несподіваний політ яскравого фазана в осінньому лісі, і навіть задоволення від досконалого стрибка коня через складну перешкоду. Це така мить, коли всі речі набувають рівноваги, перетворюються і збираються разом так бездоганно, як птахи, що обертаються в польоті. Таку радість дає скіл. Але не на мить. Вона триває стільки, скільки людина спроможна підтримувати її, і стає сильнішою та чистішою, зростаючи разом із людською здатністю до витинченого скілу. Принаймні, так я вірив. Мої здібності до скілу були назавжди пошкоджені у змаганні волі з галеном. Ментальні захисні стіни, які я збудував, були такими, що навіть хтось настільки сильний, як Веріті, не завжди міг до мене дістатися. Тим часом моя власна спроможність дістатися когось поза цими стінами була такою ж непередбачуваною, примхливою та непостійною, як полохливий кінь. Я зупинився перед дверима Веріті. Глибоко вдихнув, а тоді повільно видихнув, проганяючи геть затмарення духу. «Що сталося, ти сталося, той час проминув. Нема сенсу про це думати. За своїм давнім звичаєм я війшов без стуку, щоб шум не перервав зосередження Веріті. Він не мав скілити, але робив це». Перехилився через парапет, хоч віконня на вікнах були відкриті. У всій кімнаті віяв вітер, сніг кружляв осідаючи краплями на його темному волосі, темно-синій сорочці та каптані. Він глибоко й рівномірно дихав, у ритмі середньому між дуже глибоким сном і переведенням віддиху під час відпочинку після бігу. Здавалося, що він мене не помічає. Принцеверіті? тихо сказав я. Принц обернувся до мене, а його погляд сяйнув, як тепло, як світло. Війнув, як вітер мені у обличчя. Він увійшов у мене з килом з такою силою, що я почувався, наче вигнаним із себе самого. Його свідомість оволоділа моєю настільки повно, що на мене в ній уже не зосталося місця. Якусь мить я тонув у веріті, а тоді він зник, відступаючи так швидко, що я залишився здригаючись і задихаючись, як риба, покинути високою хвилею. Одним кроком він опинився біля мене, підхопив за плече і втримав на ногах. «Вибач», – виправдовувався він, – «я не сподівався на тебе, ти застав мене зненацька». «Я мав постукати, мій принце», – відповів я, а тоді швидко кивнув йому, що можу вже стояти сам. «Що це ви так пильно роздивляєтеся?» Він глянув на мене. «Нічого особливого, кілька хлопців на скелях дивляться на розваги китів». Два наші студенти вийшли рибалити Палтуса навіть за такої погоди, хоча вона не надто їх тішить. То ви не скілите пиратів з зовнішніх островів? О цій порі року там немає жодних, але я тримаю вахту. Він глянув на моє передпліччя те саме, яке щойно випустив, і змінив тему. Що з тобою сталося? Тому я й прийшов до вас. На мене напали перековані. На схилі хребта, де добре полювати на тетероків. Біля кошара для кіз. Він швидко кивнув а його темні брови зійшлися. «Мені і відома ця місцевість. Скільки? Опиши їх!» Я стисло описав йому нападників, а він коротко кивнув головою. Звістка його не здивувала. Мене провідомили про них чотири дні тому. Вони не могли так швидко опинитися поблизу Оленічого замку, якщо тільки не йшли весь час, не зупиняючись. «З ними покінчено?» «Так, ви сподівалися на них?» Мене це вразило. «Я думав, ми всіх понищили?» «Ми знищили тих, хто був тут тоді. Є і інші, що рухалися в цьому напрямку. Я слідкував за ними по звітах, але не сподівався, що вони так швидко дійдуть аж сюди. Я недовго змагався з собою, силячись опанувати голос. «Мій принце, чому ми просто стежимо за ними? Чому ми не, не займемося цією проблемою?» і видав тихий гортанний звук і повернувся до вікна. «Інколи слід чекати, дозволивши ворогові закінчити рух, аби виявити, якою є його повна стратегія. Ти мене розумієш?» «То перековані мають стратегію? Думаю, що ні. Мій принце, вони були...» Опиши їх мені повністю», – наказав Веріті, не дивлячись на мене. Я трохи завагався, тоді ще раз детально все розповів. Коли дійшло до кінця бійки, моя розповідь стала дещо незв'язною. Я дозволив словам померти на моїх устах». Але мені вдалося вирватися з його стискання, і вони всі троє там загинули. Він не відводив очей від моря. «Тобі слід уникати фізичних зіткнень, Фіці -чіверлі. Здається, тебе завжди в них ранять». «Знаю», – сумирно визнав я. От старалася зі мною як мого краще, як могла». «Але насправді тебе не вчили бути бійцем. Ти маєш інші таланти. До них ти повинен вдаватися, щоб захистити себе». Так, з тебе непоганий фехтувальник, добре орудуєш мечем, але тобі бракує сили і ваги, щоб бути справжнім бійцем. Принаймні, поки що бракує. І в бійці це завжди обертається проти тебе. Мені не пропоновано вибору зброї, – сказав я дещо роздратовано, а тоді додав, – мій принце. Ні, не пропоновано. Він говорив, наче здаля. Незначне напруження в повітрі сповістило мене, що він скілить навіть під час нашої розмови. «Боюся, однак, що знову мушу тебе вислати. Думаю, ти маєш рацію. Я доволі довго спостерігав за тим, що відбувається. Перековані сходяться до Оленічого замку. Не розумію, чому це так. Та, може, важливішим є не знати це, а не дати їм дістатися мети. Ти знову візьмешся за усунення цієї проблеми, Фіца. Можливо, я зумію втримати мою пані від втручання. Наскільки мені відомо, вона тепер має власну варту на той випадок, коли хотіла б проїхатися». Усе так, як вам доповіли, сер, сказав я, проклинаючи себе за те, що не прийшов раніше порозмовляти з ним про сторожу королеви. Він обернувся, щоб кинути на мене прямий погляд. До мене дійшов поголос, наче це ти дозволив створити таку варту. Не те, щоб я хотів відібрати в тебе славу, але коли ця чутка до мене дісталася, я дозволив виникнути припущення, що сам тебе про це попросив. Припускаю, що це так і було, можливо, не в прямій формі. Мій принце, сказав я. Мені вистачило здорового глузду замовкнути. «Добре. Якщо вона мусить їздити, то принаймні тепер її охороняють. Хоча я волів би, щоб вона не мала подальших зустрічей із перекованими. Якби ж я міг придумати якесь заняття для неї?» – втомлено додав він. «Сад королеви?» – підказав я, згадавши розповідь Пейшенс. Веріті пильно глянув на мене. «Старий, на вершині вежі», – пояснив я. «Занедбаний уже роками». «Я бачив його залишки, перш ніж Гален наказав нам усіх їх розібрати, щоб звільнити місце для наших уроків з кілу. Свого часу це мало бути чарівне місце. Вазони із землею та зеленю, статуї, вітки лози». Веріті усміхнувся сам до себе. «А ще басейни з водою, і білі лелеї в них, і рибки, і навіть маленькі жабки. Влітку туди часто прилітали птахи, щоб попити і поплюхатися. Ми з Чиверлі там гралися». Мама підвисила на шнурках маленькі іграшки зі скла та яскравого металу. Коли вітер ворушив їх, вони разом подзвонювали або вилискували на сонці, як самоцвіти. Я відчував, як зігріває його пам'ять про це місце і ті часи. Моя мама тримала маленьку ловчу кицю. Вона вилежувалася там на теплих каменях, коли їх нагрівало сонце. Гіспіт, ось як її звали. Плямиста шубка і вушка з китечками. Ми з нею гралися, прив'язували кілька пір'їнок до шнурка і дражнили її, а вона ганялася за ними між горщиками з квітами, тим часом як нам треба було вивчати написані на табличках назви трав. Я таких і не вивчав. Надто багато інших занять було. Знаю лише чебрець. Геть усі сорти чебрецю, які вона мала. Мама вирощувала силу селену чебрецю. І котячої м'яти. Він усміхнувся. «Кетрікін полюбила б це місце?» – сказав я йому. У себе в горах вона багато займалася садівництвом. Вона? Для нього це було несподіванкою. Я думав, що їй більше цікавили фізичні ігри. Я відчув миттєве роздратування. Ні, щось більше на роздратування. Чому я знаю про його дружину більше, ніж він? Вона розводила сади, тихо сказав я. З багатьма травами і знала, яка користь від усього, що там росло. Я сам вам про це казав. Так, думаю, що саме так і було. Він зітхнув. «Ти маєш рацію, офіцер. Підвідай її від мого імені і розкажи про сад королеви. Тепер зимає, мабуть, вона небагато зможе там зробити, але настане весна і радісно буде глянути на відновлений сад». «Можливо, ви самі, мій принце?» – насмілився я, але він похитав головою. «Я не маю часу, але довіряю тобі. А тепер униз до карт. Я хотів би порозмовляти з тобою про деякі речі». Я негайно ж повернувся в бік дверей. Веріт йшов слідом не так швидко, я притримав йому двері, а на порозі він зупинився і глянув через плече на відчинене вікно. «Воно мене кличе», – спокійно зізнався він, так просто, наче зазначивши, що любить сливи. «Кличе мене щомиті, коли я не зайнятий, тому я мушу бути зайнятим, піце, аж надміру зайнятим». «Я розумію», – повільно сказав я, не маючи певності, чи і справді розумію. «Ні, ти не розумієш», – дуже впевнено сказав Веріті. «Це наче велика самотність, хлопче. Я можу дістатися назовні і торкнутися інших, деяких зовсім легко, але ніхто не відповідає. Коли Чіверлі був живим, я все ще сумую за ним, хлопче, Інколи я без нього такий самотній, наче сам один на світі, як останній вовк, що полює на одинці. Мені по плечах пройшли мурашки. «А як король Шрюд?» – ризикнув спитати я. Веріті похитав головою. «Він тепер рідко скілить». Його сила зниділа, а це обтяжує тіло так само, як мозок. Ми зробили ще кілька кроків. «Ти і я єдині, хто зараз це знає», – тихо додав він, а я кивнув. Ми повільно спускалися сходами. «Цілитель оглянув твоє плече?» – спитав він. Я похитав головою. «І барич теж ні». Це було твердженням, не питанням. Він знав, що це правда. Я знову покрутив головою. Сліди зубів нічного окого були надто помітними на моїй шкірі, хоча він кусав мене граючись. Я не міг показати Барячеві слідів, заставлених перекованими, не зрадивши перед ними свого вовка. Веріті зітхнув. Добре. Тримай рану в чистоті. Думаю, ти, як і кожен інший, вмієш дотримуватися чистоти. Коли виходитимеш наступного разу, згадай це і приготуйся. Роби так постійно. Не завжди знайдеться той, хто втрутиться і допоможе. Я повільно зупинився і завмер на сходах. Веріті далі спускався вниз. Я набрав повний груд до повітря. «Веріті», – тихо спитав я, – «скільки ви знаєте про це?» «Менше, ніж ти», – весело відповів він. «Але більше, ніж ти думаєш». «Ви говорите як блазень», – гірко сказав я. «Так, інколи. Він ще одна особа, яка добре розуміє, що це таке самотність і що вона може зробити з людиною». Верті глибоко зітхнув, а я майже подумав, от зараз він скаже, що знає, хто я, і не осудить мене за це. Натомість він продовжував. Мені здається, блазень перекинувся з тобою словом другим кілька днів тому. Я мовчки йшов позаду, міркуючи, звідки він стільки знає. Скіл, звичайно. Ми підійшли до його робочого кабінету, і я зайшов слідом за ним. Чарім, як зазвичай, уже чекав на нас, наготова на їжу і гріти вино. Верітів взявся за це з великим смаком. Я сидів навпроти нього, головним чином спостерігаючи, як він їсть. Був не надто голодним, але мій апетит збудився при спогляданні того, як страшенно подобається йому ця проста поживна їжа. Я подумав, що в цьому він зостанеться солдатом. Смакував їжею, коли був голодним, і насолоджувався нею доки міг. Мені тішило те, що він сповнений життя і апетиту. В мене промайнула думка про те, як це буде влітку, коли йому доведеться щодня годинами скілити, пильнуючи за піратами біля нашого узбережжя та всякими хитрими штучками свого мислення, заводячи їх на менівці, аж доки наші люди не дістануть вчасного попередження. Я згадував Веріті, яким він був минулого літа під час жнив. Виснажений до худоби, з покарбованим обличчям, без апетиту, пив лише чай зі стимуляторами, що їх додавав Чейд. Його життя зводилося до годин, які він проводив скіллячи. Коли настане літо, відсутність скілу замінить йому кожен інший голод. Я питав себе, як зреагує на це Кітрікін. Коли ми поїли, Вереті повів мене до своїх карт. Тепер уже склалася безпомильна схема. Перековані, незалежно від перешкод, лісу, ріки чи замерзлих рівнин, рухалися в напрямку Оленячого замку. Я не міг цього збагнути. Ті, кого я зустрів, здавалися позбавленими глузду. Мені складно було повірити, що хтось із них може задумати подорож через усю країну, нехтуючи при цьому труднощами, і це просто для того, щоб прийти до Оленічого замку. А ті записи, які у вас є, показують, що всі вони так чинять. Усі перековини, яких ви розпізнали, схоже, прямують до Оленічого замку. І все ж таки тобі складно вважати це узгодженим планом?» – тихо спитав Веріті. «Я не бачу, як вони могли б скласти такий план. Як вони контактували між собою?» І це не здається мені спільним зусиллям. Вони не зустрічаються і не йдуть сюди цілими бандами. Просто здається, що кожен з них іде сюди сам, а вже дорогою деякі збираються разом». Яку кумахи, що летять на полум'я світильника», – зауважив Веріті. «Або на стерву», – похмура додав я. «Перші зачаровані, другий за, за їжею», – задумався Веріті. «Хотів би я знати, що притягує до мене перекованих. Можливо, щось геть інше?» А чому, на вашу думку, ви мусите знати, що їх притягує? Гадаєте, що це ви їхня ціль? Я не знаю, але якщо довідаюся, зможу зрозуміти свого ворога. Мені здається, що всі перековані йдуть до Оленічого замку випадково. Я думаю, що вони йдуть до мене. Можливо, не з власної волі, а все-таки це рух до мене. Мені треба зрозуміти, чому. Щоб їх зрозуміти, мусиш ними стати. Ха! Здавалося, що це більше, ніж просто веселість. І хто тепер говорить, як блазень? Через це питання я зняковів і пропустив його повз вуха. Мій принце, коли одного дня блазень мене висміяв, я завагався, бо цей спогад ще зостався пекучим. Я завжди мав блазня за свого друга, спробував стримати емоції. Він заронив мені до голови певні думки, дражнячи мене, як це він зазвичай робив. Якщо я правильно зрозумів його загадки, він сказав, що мені слід шукати інших скілерів, чоловіків та жінок, із покоління вашого батька, навчених Солісіті, ще до того, як Гален став майстром скілу. І ще він, здається, також сказав, що я повинен більше довідатися про старішин. Як їх можна покликати, що вони можуть зробити, і хто вони такі?» Веріті відкинувся на кріслі і сплів пальці на грудях. «Кожного з цих питань достатньо для дюжини людей. А все ж таки навіть однієї людини для кожного забагато, бо відповідей обмель. Щодо першого, так, серед нас ще повинні бути скілери», Люди, навіть старші за мого батька, треновані для давніх воєн проти піратів зовнішніх островів. Не всім було відомо, кого саме тренували. Навчання відбувалося без розголосу, і навіть ті, що належали до групи, могли мало кого знати поза власним колом. Попри те, мали б зостатися записи. Я певен, що колись вони були. Але ніхто не може сказати, що з ними сталося. Припускаю, що вони перейшли від до Віцолісіті до Галана. Але їх не знайдено ні в його кімнаті, ні серед його речей після того, як він помер. Тепер настала черга Вереті замовкнути. Ми обидва знали, як помер Галан. В якомусь сенсі обидва були при цьому присутні, хоча ніколи про це не говорили. Галан помер, як помирають зрадники, намагаючись відібрати з Кілом силу Вереті, вичерпати її, а його вбити. Натомість Вереті позичив мою силу, що допомогла йому вичерпати Галана. Жодному з нас це не подобалося але я говорив відважно, намагаючись, щоб у моєму голосі не чутно було жодних почуттів. А ви не думаєте, що Регал може знати, де ці записи? Якщо і так він нічого про це не казав. і промовив так само рівним голосом, кладучи в такий спосіб край темі. Та все-таки мені вдалося досягти певного успіху, знайшовши кількох скілерів, принаймні їхні імена, хай там як, ті, кого мені вдалося виявити, або вже померли, або перебувають невідомо де. ха я згадав, що чув дещо таке від Чейда якийсь час тому. «А як ви відкрили їхні імена?» Деякі згадав мій батько, членів останньої групи, які служили королю Баунті. Інших неясно пам'ятав я сам, ще з часів, коли був дуже малим. Кількох я виявив, розмовляючи з найстарішими людьми твердині та прохаючи їх згадати, які чутки ходили про тих, хто міг бути навчений з кілу. Хоча, звичайно, я не надто багато розпитував. Не хотів і далі не хочу, щоб мої пошуки стали відомими. «Може я спитати, чому?» Він насупився, кивнув у бік своїх карт. «Я не маю таких блискучих здібностей, як твій батько, мій хлопче. У Чиверлі траплялися інтуїтивні осяяння, що здавалися магічними. А те, що я відкрив, це схеми. Чи здається тобі природним, що кожен скілер, якого я знайшов, або мертвий, або зник невідомо куди? Схоже, коли я когось знаходжу, а його ім'я відоме як ім'я скілера, то це може зашкодити його здоров'ю». Якийсь час ми сиділи мовчки. Я дозволив йому дійти висновків, які вже зробив сам. Мені вистачило глузду не говорити про це вголос. голос. «А старішини?» – врешті спитав я. Це інший тип загадки. Коли про них писано, усі знали, хто це. Так я припускаю. Це було до того, якби ти розшукував сувій, який детально пояснює, хто такий кінь. Знайдеш багато побіжних згадок про них – а також кілька таких, що стосується вміння набивати коням підкови або з'ясовують родовид певного жеребця. Але хто з нас вважатиме за потрібне витрачати час і працю на детальний опис того, що це таке, кінь? Я розумію. Отож, знову йдеться про пересівання деталей. Я не маю часу, щоб зайнятися цим завданням. Якусь мить він сидів, дивлячись на мене, тоді відкрив маленьку кам'яну коробочку на своєму столі та виняв ключ. «У моїй спальні є шавка», – повільно сказав він. «Я зібрав там усі, які міг Сувоє з бодай побіжними згадками про старішин. Є також кілька пов'язаних зі скілом. Ти можеш їх оглянути. Попросив Федварна доброго паперу та занотуй те, що там відкриєш. Шукай у цих записах схем і правил і принось мені свої знахідки щомісяця». Я взяв у долоні невеликий бронзовий ключ. Він був напрочуд важким, Наче тяжіло на ньому завдання, яке підказав мені блазень. А Веріті підтвердив. «Шукай схем і правил», – підказав Веріті. Раптом я помітив одну таку схему. Павутину, що тяглася від мене до блазня, до Веріті та знову до мене. Подібно до інших схем Веріті, вона не здавалася випадковою. Я задумався, хто її започаткував. Глянув на Веріті, але його думки вже відлетіли. Я тихо підвівся, щоб вийти. Коли я торкнувся дверей, він сказав мені, Приходь до мене. Завтра рано вранці. До моєї вежі. Сір? Можливо, знайдемо серед нас ще одного несподіваного скілера.